Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към Реч за сайта книги.ми Робърт Дохарти. Зона 51. Граалът, Великата китайска стена, гигантските човешки фигури на Велиденските острови, египетските пирамиди на Лу -Лу. Каква е връзката между всички тези феномени? Гралът. Отговорът, намерен от група елитни войници и учени от Зона 51, може да се сравнява с пренаписване на човешката история, защото той включва намесата на извънземни същества. Разкритията ги отвеждат при светия Граал, легендарен и мистериозен предмет, в който се крие сила, достатъчна за да бъде спасено човечеството, или да бъде унищожена земята. Офицерът от специалните части Май Търкот е заплатил с кръв и страдания своя дълг към родината. Изпратен в зона 51, той се изправя пред най-страшния враг в своята кариера, извънземна раса, дошла на земята преди хиляди години. Заплашван от свои и чужди, Майт се бори все отдайно, за да защити събратята си от надвисналата опасност. Но когато неговата любима Лиса Дънкън попада в ръцете на врага, той е изправен пред избор, да я спаси, или да вземе светия граал. Решение, което може да го убие, или да унищожи земята, миналото. Пролуп, Авалон, Англия. Г, С, гъсти облаци се скупчваха на острова, раздирани от светкавици и разтърсвани от грамотевици, сякаш боговете показваха недоволството си от сцената, която се разиграваше долу. Голямата равнина на Западна Англия се простираше във всички посоки, докъдето стига взорът. В центъра имаше плитко-езеро, от което стърчеше Тор, продълговат остров с стръмни брегове, наподобяващ гигантско укрепление, величествено творение на природата, високо над 150 метра. На самия връх бе катнал манастир от дялън камък, чиято кола се извисяваше над острова и равнината. Пред стените на манастира се бяха струпали дози на въоръжени мъже с метални доспехи, наобиколили тялото на водача си, който лежеше под крен на източната стена на кулата. Кралят, когато рицарите наричах Артур, умираше и в това не се съмняваше нито един от оцелелите войни. Твърде дълбоки бяха раните му, прекомерно голяма загубата на кръв. Ала макар отпаднал и слаб, кралят все още стискаше дръжката на меча си Ескалибур. Между незасъхналите кървави петна по острието на меча прозираха издълбаните върху лъщящата му повърхност таинствени рунически знаци. Артур лежеше по гръб, бронята на гърдите му бе сматкана и пробита на няколко места. Ярките му сини очи гледаха към небесата. Беше едър мъж, висок над 1,80 и 80, с мускулестоте услужение, прославен и безстрашен войн. Имаше червеникава коса, посребрена на слепоочията и темето. Макар да бе прекарал по голямата част от живота си на бойното поле, кожата му беше бледа. Неколцина от рицарите гледаха на изток, към Камлан, откъдето бяха дошли. До тази сутрин все още бе съществувала мъничка надежда гражданската война, която разкъсваше Британия, да свърши с мир. Веднага след зазоряване, войските на Артур и тези на Мордред се бяха разположили от двете страни на полето при Камлан. Малко по-късно, двамата водачи се срещнаха, под флага за преговори, в средата на бойното поле. От това, което щяха да си кажат, зависеше съдбата на войниците, които чакаха, стиснали с влажни ледлани дръжките на своите мечове и копия. И наистина, преговорите изглежда бяха довели до разбирателство, защото двамата предводители си стиснаха ръцете. Алла в мига, когато Артур се извърна за да се върне при своите войски, Мордред му нанесе подалу удар със скрития в ръкава кинжал. Раненият Артур се обърна и извади ескали бол от ножницата. Замах на юстри ето разсече металната броня върху рамото на Мордред. Едва тогава двамата тежко ранени мъже се отдалечиха, а войските им се вкопчиха в яростен бой. Рицарите на Артур издърпаха коня на своя водач далече от бойното поле. Така постъпиха и хората на Мордред. А през това време атаките не секваха, докато полето се обагри кърваво червено и се покри с трупове. Малци бяха живите от двете страни, когато всичко приключи. Много битки бяха виждали рицарите, а о нито една от тях толкова кървава, дори когато се сражаваха срещу дивите шотландци от севера. А тази битка беше между англичани, рицари, заклили се в вярност пред краля. Но днес нямаше милост, ранените бяха дообивани на място, лишените от успехи и посичани на късове, окованите в тежки брони рицари, повалени на земята, изтъпвани безжалостно с копита, удрени с брадви и мушкани с копия през отворите на шлемовете или процепите под нишниците. Поне Артур бе успял да нанесе тежък удар се калибур на Мордред, и то пред очите на всички. Сега оставаше само да се надяват, че купелдъкът е ранен или мъртъв. Никой на тор не знаеше кой е победителят в битката и дали войната е свършила. Малко след треняването на краля неговият доверен кръг от телохранители, известен като рицарите на кръглата маса, бе положил Артур на носилка, за да го отнесе далече от бойното поле, откъдето така и не пристигна вестоносът с послание за победа или поражение. Рицарите усещаха, че скопчващите се в небето на тях оловносили облаци ще доведат със себе си буя, но какво вещаеше тя не знаеше никой, а Мерлин бе далеч, за да разчете небесните знаци. Магиосникът бе изчезнал загадъчно няколко дни преди сражението и сега мнозина проклинаха името му. Повечето от тях си даваха сметка, че епохата на Камелот е безвъзвратно отминала и скоро в Англия ще властват отново невежи варвари. Войните се отдръпнаха изненадано, когато масивната дървена врата в стената на манастира се отвори със скърцане. Бяха тропали продължително на същата тази врата малко след като пристигнаха, но без резултат. Избраха това място заради легендата, в която се казваше, че островът Тавалун бил обитаван от краля на рибарите. И неговите верни рицари, безсмъртни човеци, които можели да дадат свечен живот и други, стига да ги сметнат достойни. А не е такъв и техният крал Артур. В оригинала Фисхер Кин, според легендата това е пазителя на Светия Граал, поверен му от Йосиф Ариматиски. В епическата поема на Волфрам фон Ешенбах от 30 век се разказва, че пазителя на Граала е наранен с копието, с което е пробуден Христос на кръста. Раната не заздравява дълги години и кърви, когато се вдигне покривалото на Светия Граал. Единственото спасение е появата на рицаря Парсивал. Който след много подвизи изтръгва копието и го донася при Граала. Случва се чудото, раната на краля оздравява, а Парсивал е провъзгласен за един от рицарите на светия Граал, Барет. Ала, когато дойдоха тук, откриха самопуст, безлюден остров и една злостена кула. Но ето, че сега на прага се изправи човек, озарено от идещата зад него светлина. Беше облечен с черно расо, косите му бяха докоснати от среброто на времето, оставил своя неумолим отпечатък върху сбръчканото му лице. Старецът дишаше тежко, сякаш идеше отдалеч. И макар в изгърбената му фигура да не се спотайваше заплаха, рицарите неволно отстъпиха, когато им даде знак да му сторят път до мястото, където бе положен артур. Починиха се всички, освен рицарят, прикликнал до краля. Ти ли си, кралят на рибарите, попита Парсивал? Най-дръският от всички, когато старецът се приближи. Ризницата на рицаря бе опръскана с кръв и покрита с белези от многобройни удари, кръв се стичаше и по лявата му ръка, където го бяха пронизали с нож, малко преди Артур да получи смъртоносната рана. С дясната ръка Парсивал продължаваше да стиска дръжката на меча, сякаш още се кореше, задето не бе отбил удара, повалил неговия крал. Той беше едър мъж, не висок, но плещест, с черна, залепнала на челото коса. Едната тъничка червена линия прорязваше бузата му на мястото, където го бе близнало вражеско острие. Не съм крал, отвърна непознатият, монах ли си Тогас, настояваше Парсивал, обезпокоен задето бе допуснал стареца толкова близо до умиращия крал, и тъй можеш да ме наречеш. Парсива огледа расото на непознатия, видя орафаните му ръкави и овесената на шията верига, обличаш се като Мерлин. Да не си свещеник от старата вяра, от онези, дето се преклонят пред дърветата. С черна магия ли се занимаваш, моите предци, заговори спокойно непознатият, обитава ти ни Суитрин, който вие наричате Авалон, още от зората на времето. Но ние не почитаме богове, нито практикуваме магиосничество. Тога сигурно си друид, подскочи Парсивал. Говори се, че от край време той остров се обитава от друиди. Казват още, че тук пее ли вечната песен, ала когато дойдохме, не открихме никого. Сега не е време да отвръщам на въпросите ти. Мъжът колени ти и положи с си ръце върху окървавените ръце на краля. Ще можеш ли да го изцериш? Попита Парсивал. Само той бе останал близо до крал Артур, другите рицари се бяха отдалечили към ръба на сталата, откъдето надничаха в посока към бойното поле, с надежда да зърнат някакъв признак за победа или поражение. Знайха, че ако хората на Мордред надвият, не могат да чакат пощада. Лечителите, както вие им казвате, мисля, че ще дойдат малко по-късно, рече монахът: Какви са тези лечители? Попита Парсивал, не ти трябва да знаеш. Бубим ценно време. Остави ме за малко да поприказвам с краля насаме, трябва да му дам опрощение по начин, който само той ще разбере, нали каза, че не почиташ никой бог, възрази Парсивал, ти го доведе тук, остави сега на мен да сторя каквото е необходимо, сопна се монахът. Той вдигна ръка към Парсивал и произнесе със глас, нищо лошо не ще му сторя, остави ни сами, Парсивал, обади се в този момент и кралят, не се страхувай от този човек. С видима неохота Парсивал се присъедини към останалите рицари. Монахът се надвеси над Артур, тъй че само кралят да чува думите му, дай ми ключа. Артур извърна поглед към него. В очите му не се долавяше и следа от болката, която го измъчваше, зная за теб. Казваш се бри, нали? Монахът кимна, ти си наблюдателят от този остров. Един от твоите хора, Мерлин, започна всичко това. Брим поклати глава, ние го наричахме Мирдин. Но сетна измени на клетвата, която даде. Вече не е от хората ми. Ти обаче трябваше да се досетиш, че сред най-приближените ти има предател. Какво искаш, попита отпаднал Артур, ключа. У мен ще е в безопасност. Моите рицари ще го пазят, възрази Артур и премести поглед върху снишаващите се облаци. Мелин ми го даде като компенсация за Граала. Не биваше да бъде използван и така стана. Ти дори не знаеш какво може, Мерлин въобще нямаше право да изреве нито ключа, нито граала. Так му заради него бе нарушено равновесието, Иска само да помогна, рече Артур, да поправя стореното. Да възстанови равновесието, откъм групата рицари долетяха развълнувани викове. И какво ще стане, ако другите стигнат тук първи, попите я до Санобрин. Току-що са видели край брега кораб със знамената на Мордред, който се е отправил насам. На тях ли ще дадеше скалибур и онова, над което той властва? Обещах да пазя ключа на сигурно място в недрата на Тор. Там никога не ще го открият. А когато твоите хора дойдат в определеното време, ще го получат от мен. Помни, ние само наблюдаваме, не вземаме ничия страна, така ли? Брин положи длан върху челото на Артур, малко ти остава, няма да го дам на теб. Брин плъзна ръка надолу и палеца му притисна лявата очна ябълка на краля. Между пръстите му остана малко синкаво стъкълце, невидима досега прозрачна контактна леща. Артур премигна и у кори очи, разкривайки крваво-червения и на лявото. Зеницата бе малко потъмна от и и издължена вертикално като при котките. Брин завъртя глава и посочи с брадичка рицарите, мога да им покажа какво си в действителност и тогава доброто, което си сторил, ще бъде забравено за винаги. Не като крал ще те помнят, а като чудовище. Представи си само, чудовището от кръглата маса. Артур затвори очи и едва сега на лицето му можеше да се прочете болката, която го измъчваше. Ами Граалът, вече е в ръцете на хората на Мордред, но те не знаят за какво служи, нито ще успеят да му го отнесат на време. Мордред също умира. Човек от мой орден е в техния лагер, той ще открадне Граала и ще го скрие далеч от тук. Ще се върнем отново, когато всичко стане каквото беше някога. Не ме лъжи, човече, кълна се в моя пръстен. Брим повдигна металния пръстен на лявата си ръка, върху който се виждаше гравирано човешко око честта на мой орден, в сина ми, следващия Брин, следващия наблюдател от Инисуитрин, че казвам истината и само истината. Един от рицарите извика, че към острова се приближава кораб, на който се вее знамето на Мордред. Артур заговори толкова тихо, сякаш на себе си, всичко, заради което дойдох в Англия, бе да възстановя реда и да помогна на твоите хора, тогава остави ме да приключа делото ти, отвърна Брин. Позволи ми да върна мира, сянко на артът. Рицарят се размърда неспокойно, чул своето истинско име. Запази го в тайна, не знаеш колко време и усилия ми отне да го крия от хората. И ще го сторя, само ми дай ключа. Не ни остава много време. Трябва да се прибера втор преди да се дошли хората на Мордред. Вземи го, промови Артур и разтвори ръка. Брин взе ескалибург и го пъхна по тресото си. Когато се готваше да се изправи, Артур се вкопчи в дрехата му. Гледай да спазиш дадената дума, наблюдателю. Помни, че ще се върна. Брин кимна, помня го. Писано е, че твоята война ще избухне отново, но следващия път ще обхване цялата планета и когато това стане, зная, че ще се появиш и ти. На устните на Артур затрептя изнорена усмивка, онази война ще е отвъд пределите на планетата, наблюдателю. Твоите хора знаят толкова малко. Дори на Атлантида те не разбираха понятия като вечност, вселена и реалност. Мерлин е глупак, щом се опитва да вземе Граала. Още не е ударил неговият час, знаем достатъчно, възрази Брин. Изправи се и тръгна забързано към отвора. Масивната врата се затрешна след него. Парсива отново се наведе над краля. Сир, врагът, иде насам. Трябва да ви преместим, Артур поклати глава. Присвил очи. Не. Ще остана тук. Но вие вървете. Разкажете на всички какво се опитахме да направим. Разкажете им за доброто, за кодекса на честа. Оставиме сега. Скоро ще умра. Дотичаха и останали рицари, всички оплашени от думите на своя крал. Сир, кълнем се да избием до крак предателите на Мордред. Ще дадем живота си за вашия. Не. Това е последната ми дума. Искам да ми се подчините, както сте се подчинявали винаги. Едва тогава Парсивал забеле за изчезването на меча, ескалибур. Къде е той? Взе го монахът, отвърна Тихо Артур, ще го пази на сигурно място, докато потъбва отново. Аз ще се върна, обещавам, а сега вървете, идете си, докато още можете, и разкажете на всички за делата, които извършихме. Един по един оцелелите рицари се поклониха пред своя крал и изчезнаха зад пелената на бурята. Накрая остана само Парсивал. Той се приближи до краля и коленичи, сир. Артур не отвори очи, Парсивал, ти също си върви. Ти беше моят най-верен лицар, но сега те освобождавам от служба. Заклех се, кралю, възрази Парсивал, да не те изоставя никога. Няма да го сторя и сега, господалю мой, трябва. Няма никаква полза да останеш. Не бива да си тук, когато дойдат за мен. Аз ще се бие с хората на Мордред, не говоря за тези роби, дето се починяват сляпо и не знаят, що е свободна воля. Парсивал се намръщи, тогава кой ще дойде за теб, господа Алю? Артур се пресегна и сграбчи ръката на рицаря. Парсивал, има нещо, което можеш да направиш. Нещо, което искам да направиш. Трябва да тръгнеш да търсиш. Да, господа Алю, подкани го Парсивал, ще търсиш светият граал. Но Граалът е само легенда, поде Парсивал. Артур го прекъсна нетърпеливо, Граалът съществува. Той е, кралят му лъкна, сякаш търсеше най дума. Той е източникът на всяко познание. Той носи безсмъртие на онзи, който разкрие тайните му. Граалът не е като нищо в този свят. За първи път, откакто бяха отнесли Артур от бойното поле, в очите на Парсивал, проблесна плъмъчето на надеждата. И къде е този Граал, господа Ю? Къде да го търся, виж, това трябва сам да откриеш. За него се говори на много места, значи е пътувал от едни краища в други, дълги години. Но повярвай ми, граалът съществува. Внимавай, той ще се пази добре. А ако го намериш, Артур направи пауза, да, господа йо, намериш ли го, не бива да го докосваш. Пази го така, както пазеше мен. Ще изпълниш ли му обата ми? Не искам да те изоставям, господарю. Няма да ме изоставиш, защото отивам на по-добро място. Направи каквото ти заповядах. Парсивал се навигна бавно и неохотно и се наведе, все още стиснал в ръцете си тези на краля. Господарю, ще започна веднага диренето, за което се разпореди. Артур му стисна ръката. Рицарио мой, има нещо, което не бива да забравяш по време на тази мисия. Да, господарио, не се доверявай никому. Около Граала винаги се навъртат измамници. Бъди внимателен, той пусна ръката на Парсивал, върви сега. Заповедвам ти да тръгнеш. Парсивал се наведе и целу на краля по челото. Сетна се изправи и тръгна. Артур остана сам на върха на Тор. Едва тогава отвори на ново очи. Вече чуваше викове от към източните склонове. Наемниците на Мордред се катереха по обект, бляк, но очите му останаха вперени в небето, в очакване. От облаците се появи златиста метална сфера, спусна се бързо надолу и увисна на 3 метра над Артур. Тя остане там в продължение на няколко секунди, след това се стрелна на изток. От към тази посока се разнесоха изплашени викове, блеснаха светкавици, сетне всичко утихна. Сега Артур бе единственият жив на планината Тор. Сферата се върна и отново увисна над краля. Той погледна над нея, все още очакващ, стиснал сетни сили от итащия живот. най сетна от облаците се показа сребрист диск, по най-10 метра в диаметър, с плосък връх. Дискът се приземи на върха, непосредствено до манастира. Отгоре се отвори люк, през който излязоха две необичайно високи жени, облечени в бели дрехи. Очите им бяха червени, също като лявото око на Артур, след като Брин бе свалил лещата. Жените се приближиха до облегнатия на стената крал и застанаха от двете му страни. Едва сега отметнаха качулки, под които се показаха червени кави, късо подстригани коси. Кожата им беше бяла, почти прозрачна. Къде е ключът? попита едната с мисък, режещ глас. Взе го един наблюдател. Обясни, Артур. Аз му го дадох. Трябваше да го скрием, за да възстановим мира. Сигурен ли си, сянко на артът, попите другата жена, все още можем да си го върнем. Не бива да се доверяваме на наблюдателите. Мерлин бе от техния орден, сигурен съм, ким на Артур, направих каквото смятах за правилно. Макар да пробуди силите на злото, Мерлин се бореше за справедлива кауза. Да знаеш каква е съдбата на Граула, беше при найемниците на Мордред, но те не разбраха значението му. Сега е у един наблюдател. Можем да го вземем от него, не. Двете жени се спогледаха, мирът трябва да бъде възстановен, повтори Артур, още не е ударил часа. Той се облегна назад, доволен, че поне частото нова, което му бе казал Брин, е истина. Знаеше, че не бива да им разкрива задачата, с която бе отпратил Парсивал. Това бе единственият начин да прокоди любимия си рицар от Тор. Ако Парсивал бе останал тук, щеше ще да сподели учеста на хората на Мордред. Артур знаеше, че неговият рицар никога няма да намери Граала, но поне му бе дал някаква цел в живота, а това бе важно за хора като него. А сянката на Аспасия, Попит Артур, Мордред също ще умре в този живот, но там вече има няколко водачи, които ще се погрижат за духа на Аспасия. Тялото на Артур се сгърчи от болка, да свършваме тогава. Нямам повече сили, помни че аз също съм само самосянка. Двете жени се спогледаха отново и бавно кимнаха, духът на артът трябва да бъде съхранен, произнесе първата. Артур кимна, моят дух трябва да бъде съхранен. Втората жена коленичи до него, стиснала в ръка късо черно острие. С него разляза като масло от чукания метален наградник на краля и отдолу се показал кървавената му град. Върху кожата проблясваше слатист медальон във формата на две протегнати молитвено ръце, без тяло. Жената сляза веригата на медальона и го вдигна така, че да го вижда другата жена. И Артур. Ние вземаме духа, духа на Артът, произнесе тя. Кралят кимно отпаднало, духът на артът ще бъде съхранен, главата му се отпусна на гърдите и устните помръднаха отново, но без да се чуе звук, готов ли си да се разделиш с обвивката, която съхраняваше този безценен живот, попита го жената, готов съм, отвърна Артур с затворени очи, от последния път, когато се сляска, има ли нещо, което трябва да ни кажеш? Точка. Артур поклати глава. Знаеше че когато духът си отиде, няма да остане никакъв спомен за задачата, с която бе отпратил Парсивал. И това бе последната му мисъл. Черното острие се впи в разболените му гърди, пронизвайки сърцето. По тялото му премина мъчителна конвулсия, след това кралят замля. Жената се изправи и прибра ножа в канията. Другата жена протегна облечената си в ръкавица ръка над тялото. Пръстите ѝ се сгърчиха, сякаш смачкваха нещо, което се криеше в дланта. Когато ги разтвори отново, върху тялото, лицето и доспехите на краля се посипаха мънички черни семенца. Там, където падаха, те се скупчваха и претъркуваха към откритите места. А когато достигаха кожата, проникваха вътре, прояждайки всичко по пътя – плът, мускули, кости. Само след 10 секунди от краля бяха останали само доспехите и дрехите. Приключили церемонията, двете жени закрачиха бавно към сребристия диск. След като ги прибра на борда, дискът се издигна безшумно и изчезна сред облаците. Едва сега от небето рукна дъжд, обявявайки пристигането на канонадата от грамотевици и светкавици, които стовариха гнева си върху Тор. Една ослепителна светкавица удари право в кулата на манастира и я превърна в купчина от камъни и пепел, които засипаха останките на краля, настоящето. Първи Платото Гиза, Египет. Дълбоко под повърхността на Платото Гиза Лиза Дънкън положи ръце върху капака на старозаветния кивот. По тялото й премина вълна, която я изпълни със сила. В пространството между двата херувима Сфинкса се появи червено сияние, което започна да се разширява и постепенно я обгърна. Лиза вече не можеше да чуе гласовете на онези, които бяха останали зад завесата. Кивотът под ръцете и изпълваше целия реален свят. Тя сви пръсти и стисна ръба на капака. Имаше странното чувство, че се е озовала извън нормалния ход на времето, отвъд пределите на всичко, което досега бе познавала, и че дори вече не беше на земята. Тя повдигна капака. Отвътре бликна златиста светлина и постепенно я червеникавото сияние. Капакът штракна и се изправи във вертикално положение. Пътят към вътрешността бе открит. От седемте чудеса на античния свят само едно е останало запазено до наши дни. На юго-запад от Кайро, непосредствено върху платото Гиза, са разположени трите гигантски пирамиди на фараоните Хуфу, Хефрен и Микерин, символично охранявани от големия сфинкс, чието каменно лице е извърнато на изток, към изгряващото слънце и долината на река Нил. Източник за живота в Египет от както свят светова. И четирите структури носят върху себе си белезите на времето, ръчно шлифованите въровикови плочи, с които някога били облицовани трите пирамиди, отдавна са откраднати и използвани като строителен материал, лишавайки ги до някъде от тяхното истинско великолепие. Ала едва след построяването на Айфеловата кула пирамидите престанали да бъдат най-високите постройки на Земята. Когато пътникът се приближава от към Нил, средната от трите пирамиди, тази на Хефрен. Изглежда най-голяма, но причината е, че тя е построена върху по високото място. В действителност най-висока е пирамидата, вдигната по заповед на фараона Хуфу, тази, която лежи на северо -исток. Височината ѝ е 144 м, метра, а на площ покрива 80 акра, което я прави и най-голямата каменна постройка в света. Най-малката от трите пирамиди, тази на Микерин, е висока едва 70 метра. Хилпсовата пирамида е висока 146 м, а тази на Хефрен – 143 м, бърет. Страните и на трите пирамиди са ориентирани точно по четирите посоки на света и са подредени по големина от север на юг. Сфинксът лежи в подножието на средната пирамида, но достатъчно на изток, за да охранява и входа на най-голямата, тази лявото му рамо. Им, Зона, Пинг. Откакто хората кръстосват платото под сянката на гигантските камени постройки, те си остават най-голямата загадка на вековете. Египтолозите разполагат данни за възрастта и произхода на трите пирамиди и сфинкса, но за един пощателен анализ подобна информация е крайно недостатъчна. В нито една от пирамидите не бе открита мумия, което хвърляше съмнение върху най-старата теория, че пирамидите са грамадни мавзолеи. Съвсем доскоро всяко ново открито помещение във вътрешността им се оказваше празно. Още постранна е липсата на каквито и да било документи във връзка с строителството на пирамидите и сфинкса, дори сред многобройните папируси от различните египетски династии. Последните разкрития, че извънземни... Айрлианците са посетили Земята в далечното минало и са останали тук, доведоха до преоценка на цялостната човешка история, както и на теориите за построяването на пирамидите. Питър Нейбингър, един от членовете на групата, разкрила тайните на Зона 51, бе стигнал до свое собствено заключение за целта на издигането на пирамидите малко преди да загине в Китай, ако бъдат облицовани отново с шифовани воровикови плочи. Те ще се превърнат в гигантски радарни отразители, чиито сигнали могат да бъдат засечени надалеч в космоса. Това го бе навело на мисълта, че пирамидите са своего рода сигнални кули, предназначени да ориентират космически кораби. Малко след това Нейбингър се бе натъкнал на друго, още по изумително откритие, че един участък от Великата китайска стена е бил построен във формата на староруническия йероглиф, означаващ на елиянски помощ. За съжаление Нейбингър не бе живял достатъчно, за да разкрие загадката на сфинкса. С помощта на друг археолог, професор Джозеф Муалама от Танзанийския университет, Лиза Дънкан откри, че сфинксът е гигантски знак за онова, което се крие под повърхността и което бе старозаветният кивот. Почти на километр точно под тялото на сфинкса е разположена пещера с водести стени и с диаметър също приблизително километр. Пещерата се озаряваше от овисналата потавана ярка сфера, миниатюрно слънце, светещо от хилядолетия, още от времето, когато в средата на пода е бил положен за първи път лежащия там предмет. Това беше точно копие на сфинкса, но изработено не от камък, а от гладко полиран черен метал, който сякаш поглъщаше светлината. Главата на този сфинкс бе по-голяма, а носът не бе строшен като на неговия поедър, близнат на повърхността. Очите на черния сфинкс бяха рубинени, с издължени червени ириси, които сияеха от някаква вътрешна светлина. Лапите на черния сфинкс се протягаха почти на 10 метра пред главата, която на свой ред се извисяваше на 20 на метра на пода на подземната галерия. Тялото бе дълго към 60 метра, а заедно с краката достигаше общо 70 метра. Между лапите Пространството под брадата стърчеше статуя с височина 3 метра, са приблизително човешки форми, ако се изключаха някои дребни различия. Тялото беше твърде късо, а крайниците издължени. Но най-голяма разлика се забелязваше в главата с блестяща бяла кожа, провиснали уши, които почти опираха раменете, и две сияещи, червени очи насред продълговато тясно лице. Материалът който покриваше горната част на главата, имити реки Коса, бе също червеникав. Пред статуята се беше събрала група войници, които очакваха заповеди. В коридора, водещ към кухината във вътрешността на Черния сфинкс, стоеше техният командир, известен на всички разузнавания от Близкия изток, под името Ал Близ. Това, за което бе дошъл, вече се намираше в ръцете на Лиза Дънкан. На пода, недалеч от него, бяха проснати две тела. И двамата, баща и син, бяха родени под името Каджи. Те бяха наблюдатели и приживе знаеха тайната на Черния Сфинкс. Срещу Ал и близ стоеше професор Джозеф Моелама, археологът, поел щафетата от Нейбингър, опитвайки се да разкрие смисъла на древните загадки и мистерии. Именно благодарение на неговите изследвания за дейността на прочутия английски пътешественик сър Ричард Франсис Бъртън, той и Дънкан се бяха озовали при Големия Сфинкс. От тук по възрастният от двамата каджи ги бе отвел при Черния Сфинкс, където бащата и синът бяха убити от Ау Иблис, прекъсвайки нишката на рода, охранявал загадъчните постройки на платото Гиза от хилядолетия. Ау Иблис се обърна, когато един от хората му доки чесно вината, че отвън се чувал шум на приближаващи се хеликоптери. Кресна няколко отривисти команди и хората му се завтекоха към изхода, потканяки се насочените си оръжия му да ги придружи. Сиянието, бликащо от вътрешността на кивота, се отразяваше в лицето на Лиза Дънкан. Върху подложка от черен метал бе положен предмет, наподобяващ пясъчен часовник, дълъг 30 на и широк в двата си края 15. Именно за него съществуваха многобройни легенди, това беше свещеният Граал. На външен вид той наистина приличаше на чаша, но Дънкан забеляза, че в нито един от двата му края няма кохина. Тя се пресегна, изненадана от факта, че ръцете й не трепват, и го повдигна. Граалът беше тежък, сякаш целият бе изляд от метал. Лиза приседна с кръстосани крака на земята до кивота и положи Граала пред себе си, след това му се полюбова в продължение на няколко минути. Беше повече от очевидно защо са му били посветени толкова много предания. Повърхността на Граала бе обгърната от приказно, златисто сияние. Изглежда бе изработен от същия материал, от който изтражат компютър. От него сякаш се излъчваха вълни на спотаяна енергия. Тя протегна ръка на десетина сантиметра от плоската повърхност. Кожата е и настрахна. Лиза приближи ръката си още, докато дланта е опряв в метала, и я задържа в продължение на няколко секунди. Отдръпна я лязко едва когато сиянието на металната повърхност се увеличи. В горния край се показа малък отвор. Лиза дънкан се наведе предпазливо и надникна вътре. В дъното на отвора се виждаше малка, идеално кръгла влугнетина с диаметър около 5 см. Дънкън сбърчи и вежди, после съвсем бавно, пъхна показалеца на дясната си ръка в отвора. Когато докусна длугнетината, кожата й отново настрахна, но не се случи нищо. Тя извади пръста си и зачака. След десетина секунди отворът изчезна. Дънкън се замисли, сетне поглед на граала от другата страна. Допле гладката повърхност на долния край и не се очуди, когато тя също засия и се разтвори, разкривайки дубнатина сущ като първата. Нещо се поставеше в тези отвори, но какво? Докато гадаеше за отговора, несъзнателно напаха ръце в празните джобове на странната дреха, в причудливото име есен. Там, където трябваше да са орин и домин, джобовете бяха дълбоки само няколко сантиметра което означаваше, че размерът на камъните съответстваше на двете от в Граала. Изцяло вклъбена в загадката на легендарния предмет, тя така и не забеля таничките черни жици, прикачени към капака на кивота, които завършваха с нещо, наподобяващо сплескани розови цветчета. Въздушното пространство на Средиземно море, май търкото удари плоската страна на черния пълнител в бедрото си и подредените вътре 9-мм патрони изтракаха с добре познат, до някъде успокояващ звук. За всеки случай чук пълнителя повторно, сетне го пъхна в магазина на автомата, дръпна затвора и вкара първия патрон в цефта. Имаше странното усещане, че между него и останалите членове на групата – войниците от «Група А» на американските специални части, руснака Яков и китайската археоложка Челу, събрани във вътрешността на извънземния скакалец, който летеше с максимална скорост към Египет, съществува невидима бариера. След като зареди автомата, Майк го преметна на ремък през рамо. Едва тогава се облегна изморено и въздъхна. Протегна на ръка и огледа пресния още не зареснал белек на раната. Болката е твърде емоционално изживяване. Отбеляза Яков, какво подскочи от чудено търгот. Руснакът поклати глава, но не повтори забележката си, защото в помещението отек на друг глас. Сър, египетските власти отказват да ни дадат разрешение за навлизане в тяхното въздушно пространство, докладва капитан Билъм, който поддържаше постоянна радиовръзка още от бяха напуснали Монголия, майната им. Изруга търкот и неволно стисна юмроци. Имаме ли сведения от зона 50 и едно за точното местонахождение на Дънкан? Никакви. отвърна Билъм. Последната информация беше за платото Гиза. От тогава нищо ново. Разполагаме със сведения от разузнаването, че цялото плато е обкръжено от египетски военни части. И Яков положи ръка на рамото на Търкот. Приятелю, не мисля, че сега е времето, как се казваше, първо да стреляме, а секне да задаваме въпроси. Не знаем къде точно е вашата доктор Дънкан. Може би ще успеем да се доберем с този скакалец до Гиза, хубаво, а сетне какво. Изля земли навън, ще гърмят по нас като по патици. И Яков беше едър и плещест мъж, с рунтава брада, скриваща половината от лицето му. Беше член на групата, работеща в руското съответствие на зона 51, и 1, известно под името четвърти отдел, разрушено съвсем наскоро от извънземните. Изгубил родния си дом, И Яков бе решил да се присъедини към търкот и дънкан в търсене на истината за пришелците и техните последователи които бяха оплели в мрежите на своите интриги цялата планета. И Яков се надвеси на Търкот, освен това, имате ранен на борда. Не е ли по-добре да го откарате в болница? Търкот усещаше, че в него са вренчени погледите на всички войници, а също и на чело. Той сведе глава и се загледа през прозрачния пот, към сините води на Средиземно море. Учените все още си блъскаха главите на този странен феномен на ирианската технология, който позволяваше да се вижда през стените на скакалците, като същевременно пътниците остават невидими за външни наблюдатели. Търкот знаеше, че това е само едно от многото чудеса на аирлиянците, които хората не можеха да си обяснят. Понякога му се струваше, че той и хората му са като шепа диваци, намерили някакъв странен сложен уред, захвърлен на морския бряг. През тези години бяха открили толкова много неща, някои от тях дори и вече използваха, ала без да разбират принципите на тяхното действие. Но по-обезпокояващо бе това, което още не бяха открили и което пришелците продължаваха да прилагат в дейността си на Земята. Откакто тайните на Зона 51 бяха станали обществено достояние, най-вече гигантският кораб Майка и атмосферните летателни съдове, наричани скакалци, търкот имаше усещането, че той и малобройната му група са попаднали във водовъртеж от събития, в основата на които стои съперничеството между ирлианците и техните получовешки наследници. От едната страна бяха ирлианците на Аспасия, загинал благодарение на търкот при взривяването на техния флот, потегли от Марс, за да си възвърне кораба майка. Смъртта му обаче по никакъв начин не бе повлияла на усилията на извънземните. На земята те бяха поддържани от водачите, мъже и жени. Чието умове бяха преустроени така, че да се подчиняват на директни заповеди, разпращани от стража компютър. Местонахождението на штаба на водачите, едно място, наричано мисията, все още тънеше в неизвестност. Водачите и техните последователи бяха призовани на Великденския остров, където стражат компютър бе издигнал около острова невидим силов щит и с помощта на нанотехнология микроустройства с размери почти на атоми. Превръщаше хора и машини в верни последователи на Аспасия. От другата страна бяха аирлианците, предвождани от Артът. Търкот подозираше, че Артът се намира в състояние на хибернационен сън, в подземията на голямата китайска гробница в околностите на Циан Лин, и че той току-що бе предал, включа, за тази древна гробница на един от артадовите заместници, клонинг на хибрид между човек и аирлианец, когато наричаха Елек. Неговата група се подвизаваше под името Онези, които чакат. Търкот имаше усещането, че чакането им няма да продължи още дълго. Лексина, водачката на онези, които чакат, и негоцина от хората и се бяха отправили към Китай, за да отключат подземието на гробницата и да проверят какво, или кой, лежи там. И двете страни. Както неведнъж бяха показвали през последните месеци, не хайха броя на загиналите невинни хора, докато преследваха своите цели. До сега Търкут и партньорите му бяха намерили многобройни доказателства, че и двете страни са повлиявали различни моменти от човешката история, те бяха предизвикали появата на чумната епидемия през средновековието, бяха ръководили действията на ССС през време на Втората световна война. Понякога Търкот се будеше нощен смисъл тако или други епизоди от историята, която бе учил така прилежно в училище, са също плотна интригите и враждите на двете извънземни групи. На всичко отгоре пипалата им бяха проникнали навсякъде, проваляйки неведнъж опитите на Търкот и хората му да противодействат. Последните месеци бяха белязани с многобройни случаи на предателство и убийства. След всичко това търкут вярваше само на Лиза Дънкан. А ето, че сега го съветваха да я изостави на произвола на съдбата. Той премести поглед към сержант Болц, ранен по време на спасителната операция в Москва. Медиците на групата се суетяха около него, но беше очевидно, че войникът е изгубил твърде много кръв. Мислите на търкот бяха прекъснати от капитан Билам, командирана Група А, Сър, ние сме за вас. Каквото и да решите? Търкот почувства как го облива топла вълна на благодарност от навременната подкрепа, навлязохме в египетското въздушно пространство, обяви пилотът, на радара се виждат множество, посрещачи. Лесно можем да ги изпреварим, но ако трябва да кацнем, търкот се обърна към Челу, сякаш се надяваше мъдростта на възрастната жена да помогне там, където здравият разум не намираше изход. Гиза е голям район, произнесе Челу, била съм там няколко пъти. На платото има още много тайни за разкриване. Подобни неща изискват време. Търкут си спомни какво ги бяха учили в школата за рейнджери. Всяко действие, дори погрешното, е по-добро от бездействието, приготви се за приземляване. Нареди той, проверете оръжието. Войниците въздъхнаха облегчено и се заеха да преглеждат автоматите. И Яков Ким набавно, надигна се и свали дългия шлифер, който едва ли щеше да му е нужен в пустинята. Отново се наклони към търкот и пошепна, това не е най-доброто решение, приятелю, ако се забавим, може да нямаме втора възможност, възрази търкот. После махна на пилота, снижи се, за да огледаме района. Ще ти покажа къде точно да ни оставиш. Всички се окукориха, когато само на 20 на метра от тях профуча един египетски изтребител, дръжте се, предупреди ги пилотът, увеличи рязко скоростта и същевременно се спусна надолу. Скакалецът се носеше ниско над повърхността на платото и разпръсна някаква групичка селени от близкото селце, тръгнали за Кайро. Пилотът отново набра височина, когато се изравниха с града, но само колкото да летят в пространството между повисоките високите сгради. След това излязоха над Нил и скакалецът се плъзна на метър над водната повърхност. Вляво вече се показа върхът на голямата пирамида. Малко след това изникнаха и другите две пирамиди. Всички се люшнаха, когато скакалицата внезапно забави скорост. Търк от коленичи и погледна през пода към платото под тях. Виждаха се заели позиция войници и бронирани коли, разположени в полукрък на равни разстояния от двете страни на сфинкса. След това зърна и малка групичка между предните лапи на сфинкса, сред хората там се открояваше едра, черна фигура, катни ето там. Той е по пилота по рамото и му посочи сфинкса. Искам да ни оставиш върху главата. Всички да приготвят въжетата. След като се разпореди, той скочи, нагласи стълбичката към горния люк и се закатери, приближават хеликоптери, докладва вторият пилот. Търкот вдигна люка и се показа отгоре. Вкопчи се в ръба на отвора, а в същото време скакалецът се изравни с главата на сфинкса и опря в него. Търкот се плъзна по глаката повърхност на извънземния летателен апарат и скочи върху на камък. Свали автомата от рамото и се надвеси от ръба, за да погледне надолу. Видя му алама в центъра на група въоръжени мъже, облечени в пустини камуфложни камуфлажни униформи. До археолога стоеше човек с черно на метало и гледаше право нагоре. Лиза не се виждаше никъде. Търкот размута едно от въжетата и го прекара през карабината на колана си. След това премести автомата под дясната си мишница, а през това време останалите членове на група А се подготвяха за спускане. Хеликоптерите ще са тук след по малко от минута, осведоми ги вторият пилот по радиостанцията, идват от север. Хората долу вече бяха вдигнали уражия към тях. Търкотих войниците му на свой ред насочиха дулата надолу. Това е международен инцидент, провик на Сеал и Близ, американци нападат Египет. Чудесно! Да го исках, нямаше да се получи по-добре. Къде е Дънкан? Попита Търкот, предлагам ви да си предадете оръжията. Отвърна Ал и Близ, без да отговори на въпроса му. 30 секунди до пристигането на вертолетите, докладва вторият пилот. Търкот снижи глас така, че да го чуват само членовете на групата. заслебяващи гранати на три, след това се качвате на скакалеца. Май няма да ви стигне времето. Провикна се отдолу, Ау и близ, тук аз командвам парада, едно, рече тихо търгот. Той се изправи и разпери ръце, сякаш се предаваше, две, вече чуваше бръмченето на приближаващите се бълни хеликоптери и предполагаше, че са в обсега на техните картечници, три. Шест черни цилиндъра полетяха едновременно надолу и се посипаха върху главите на стропаните пред входа на сфинкса хора. Ау и близ се лъкокори от изненада. Нима американците щяха да избият всички, дори муалама. Гранатите избухнаха, поразяващата им мощ, да заслепят и оглушат временно жертвата, действаше в пределите на 5-6 метра. Въздействието и върху вражеската групичка беше опустошително. Търгот скочи от главата на сфинкса и се плъзна надолу по въжето. Останалите членове на група А драскаха по гладката повърхност на скакалица към отворения люк, когато първият от приближаващите се хеликоптери избълва ловен дъжд със скорост 3000 куршума в минута. Двама от командосите бяха буквално разкъсани от картечния огън и телата им полетяха надолу. Търкот ги видя да падат в пясъка, но остана съсредоточен върху онова, което му предстоеше. Той присви крака и дръпна въжето така, че да забави скоростта си на спустане. Петите му удариха песъчливия под междулапите на каменното чудовище. Хората около него все още бяха заслепени и зашеметени, от ушите на някои се стичаха кървави струйки. Търкоти стича при муалама, прегърна го през кръста и нареди в микрофона – «Давай!». Скакалецът започна да се издига, половината от оцелелите войници вече бяха вътре, останалите продължаваха да висят на ръба на люка. Търкот се поклащаше на въжето отдолу, прегърнал здраво муалама. Втори хеликоптери стреля кратък къртечен откос и свали една от баретите, преди стакалецът да се озове извън обсега на уражията му. Втори, кратерът Нгорунгору. Танзания, Африка, лъвът безе опозиция преди два часа и наблюдаваше без да помръдне малкото стадо от газели, които пасеха сред високата трева. Голямата котка вече без стара и рефлексите не бяха като в предишни сезони, затова пък действаше с предпазливост, натрупана с годините. Само преди две години лъвът щеше ще да изскочи от скривалището си, да достигне най-близката жертва и да я повали. Сега той наблюдаваше с присвити очи, докато една от газелите се отдели неусетно от стадото. Беше най-старата и месото и навярно щеше ще да е жилово, но важното беше, че ще го нахрани. През последната седмица лъвът не бе много богат. Лъвът напредна мускули и зави нокти в податливата почва. Само още няколко крачки и плячката нямаше да му се изплъзне, но внезапно всички животни от стадото замръзнаха и повдигнаха едновременно глави, не към скривалището на лава, а към небето близо до ръба на кратера. След това побягнаха. Лъвът бавно се надигна и изпроводи с уморени очи стадото, което се отдалечаваше чевръсто към езерото сода в средата на кратера. След това завъртя голямата си глава и потърси онова, което го белишило и е желаната храна. Жълтеникавите му очи примигнаха, неспособни да възприемат странното летящо създание, което току-що бе изникнало на раба на кратера. Беше далеч по-едро от птиците, които бе виждал, дълго десетки на метра и широко около половината от това разстояние. От предната част на туловището стърчеше издължена шия, завършваща с ниско лице с големи челюсти, пълни с черни зъби. Очите бяха тъмночервени. Двете си крила се показваха от страните на туловището, но оставаха неподвижни. Забравил, че е господар на животните, лъвът побегна след газелите, далеч от страховито летящо създание. Във вътрешността на летателната машина, намерена в една ниша в горните нива на гробницата Цианлин в Китай, положи ръце върху контролните уреди, седеше извънземният хибрид Телек. Под него, на 20 на километра във всички посоки се простираше вътрешната равнина на кратера Нгорун-Горо, място, където миналото на земята все още бе запазено непокътнато. Високият каменист кратер беше като естествена преграда, за обикаляща територия с площ стотина квадратни километра. В центъра на кратера се намираше единственият водоисточник – прочутото езеро Сода. От дясно внезапно блесна ярка светлина и елек извъртя дракона, познат от китайските легенди още като Чи йо, в тази посока. Екранът пред него регистрира още едно проблясване и елек насочи уверено машината право към него, видя ли име, разнесе се глас от радиото, който се еднаква вероятност можеше да принадлежи както на мъж, така и на жена. Виждам те, Лексина, потвърди елек и се приготви да приземичи йо край бреговете на езерото. Там го очакваха три фигури. В центъра беше Лексина, предводителката на Онези, които чакат. От десетилетия тя се опитваше да възроди каузата на артът. Първо действаше от една секретна база в Антарктида, а сега се бе преместила в Ирианската база под дъното на езерото. Но събитията от последните седмици я бяха лишили от цел. Сега обаче отново идваше време за действие. От търбуха на дракона се показа къса и тясна стълбитка. Следвана от помощниците си, Лексина се качи на борда. Душите бяха преместени. Елек Кимна към другите, наскоро клонираните и природени тела на Гергур и Коридан, двама членове на ОНЕЗИ, които чакат. Придишните Гергур и Коридан бяха получили смъртоносна доза радиация при разрушаването на Руската зона 50 и 1 на Остров Нова Земя. Душите бяха преместени. Повтори като ехо Лексина и се настани на седалката до него, а сега да се погрижим същото да се случи и за истинския дух на артът, тя протегна дългата си крехка ръка, връщаме се в Китай, Западен Египет. В Великото пясъчно море, Търкот усещаше, че губи контрол над ръцете си, когато най сетне скакалецът се спусна върху пясъчната равнина. Муалама, който веднага се строполи уморено. Премигна с невиждащи очи, до няколко минути ще си възвърнеш зрението. Успокои го Търкот. Скакалецът се приземи до тях. В една от прикачените товарни мрежи лежеше окървавено тяло на войник. Майк въздъхна, къде сме, попита му алама, в пустинята, отвърна Търкот, къде е дънкан, в черния сфинкс, който е под каменния. Тя намери кивота, предполагам, че за сега е в безопасност, ал и близ не може да стигне при нея. Люкът на скакалеца се отвори и отвътре се подаде Яков, следван от капитан Билам. Те приближиха увисналото в мрежата тяло. Търкот се надигна и помогна на Муалама да се изправи. Трябва да се качим на борда, каза той. Усещаше, че руснакът го гледа, но реши да не му обръща внимание и насочи Муалама към отвора. Загубихме трима души при Сфинкса и още двама при атаката на вертолетите. Докладва мрачно Билам. Зная. Кимна Търкут, сега накъде, сър, попита пилотът, Дънка не под Сфинкса. Търкут провери дали е зареден неговият мълп. Ако, не можем да се върнем там, прекъсна го безизразно Яков. Сега те са объркани, възрази Търкот, напротив, сигурно са дошли още подкрепления. Аз няма да я изоставя, не можем да отидем при нея, повтори Яков, тя е в безопасност. Поне за сега, на меси Самуалама, при нея е кивотът, а той няма да позволи там да влезе човек без подходящата носия. Търкот нямаше представа за какво говори професорът, нека отидем в зона 51, предложи Яков. Търкот погледна капитан Билам, групата му бе намаляла наполовина, не виждам какво може да направим, заговори Билам, нямаме план. Не знаем дори къде точно е госпожица Дънкан, сержант Болт е изгубил много кръв. Обади се медикът, надвесен ранения при престрелката в кремъл войник. Търкот извади неохотно пълнителя, дръпна затвора. За да освободи патрона в цвета и бавно поклати глава, връщаме се в зона 51, платото гиза. Египет, Дънкандолов и някакъв съвсем слаб шум. Сетивата й пяха изострени до краен предел и всеки дразните луде се туряваше силата си. Тя остави неохотно грала в подложката на кивота и се обърна. Главите на четирите сфинкса, поставени върху пръчките, на които бе закачена завесата, скриваща кивота от чужди погледи, бяха извърнати към входа на подземната зала. Рубинените и очи святкаха, сякаш бяха живи. Макар стройна и добре сложена, Дънкънс смъка издържаше тежестта на одеждите, които носеше. Беше облекла дрехите, с които древните жреци се явяваха пред кивота, красиво извезен и специално изработен костюм. Най-одолу имаше бяла ленена мантия, върху нея синя риза без ръкави, наречена мейр, отгоре ефут, разноцветно палто, закопчено с две каменни брошки, и накрая си бе сложила есен, масивен наградник от вълнени и златни нишки, са прикрепени към вязка поценни камъни. На главата си носеше корона от три метални обръча, всеки от обръчите, според муалама, улицетвоявал по две неща, трите свята на съществуването, земя, рай и ад. И трите форми на човешко развитие – духовна, интелектуална и физическа. Само благодарение на тези одежди дънкъм бе преминала проверката на четирите глави. Тя знаеше, че дрехите са изработени по елиянска технология, която херовимите трябваше да разпознаят, преди да й позволят да се приближи до кивота. Лиза се обърна с гръб към съндъка, положен върху невисок черен постамент. Старозаветният кивот бе висок и широк, приблизително метър и дълъг малко повече от метър и половина. Беше обкован с злато, а двете дълги върлини, използвани за носене, бяха промушени през златните гривни на четирите ягъла на ковчега, точно както бе описано в Стария Завет. Най-интригуващата част бяха двата херовима сфинкса на капака. Те бяха точни миниатюрни копия на главата на черния сфинкс, с рубинено червени очи. Веднага щом се бе показала зад завесата, главите се бяха извърнали, за да я фиксират с нечовешките си погледи. Сложна автоматична охранителна система, съществувала от хилядолетия, предназначена да пази онова, което се съдържа в кивота. Дънкън се доближи до завесата и се промуши през отвора. На входа на тунела стоеше висок мъж в черно на метало, без съмнение това беял и близ. Зад него имаше още двама въоръжени мъже с пустинни камуфлажни униформи. Али близ бе закрил лицето си с качука, така че в тъмното се виждаха само светкащите му очи. Дай ми кивота, произнесе той. Къде е професор Мулама? Попита Дънкан. Изведох го отвън. Той е мой пленник. Ако не ми предадеш кивота, ще наредя да го убият. Ами ми уби го тогава, отвърна студено Лиза. Последва продължително мълчание. Ти нямаш представа какво държиш, рече спокойно Ау Близ, държа кивота, в който се намира граала. Ау Близ се изсмя, звукът бе като скърцащи надолу по склон спирачки, но не знаеш какво е Граала, нали? Стига ми да знам, че е умен, а ти го искаш. Дам ли ти го, няма да притежавам нищо. А това ще е глупаво. Не мисля, че трябва да ти имам доверие. В такъв случай сам ще си го взема. Ал и блис махна с ръка и двамата мъже зад него се хвърлиха напре, с готови за стрелба оръжия. Бяха направили само четири крачки, когато двете глави от близката страна на завесата изпуснаха ослепителни червеникави лъчи, които ги удариха в гърдите. Чу се неприятно цвърчене и двамата нещастници се строполиха на земята с прогорени в гърдите дубки. Това беше глупаво. Отбеляза дънкан, беше само проба. Отвърна невъзмутимо Ал и близ. Смятах? че след толкова много години охранителната система може да не работи. Дори ирлианската технология се разваля. Хайде, ела тук, дай ми тези дрехи, за да мога да взема граала. В противен случай ще наредя да убия твоя приятел, много бавно. Имам хора, които знаят как да предизвикват болка. Ако ти дам дрехите, аз ще съм следващата жертва. Ау Виблис бръкна в джоба си, извади 9 мм пистолет. Послушай ме или си мъртва? Рече той, насочил оръжието към главата й. ръката му не трепваше, ако ме застреляш, как ще достигнеш тези неща, тя посочи дрехите си, нищо няма да спечелиш. Ал и близ кимна, е, добре, и двамата държим по някой кос. Имам опит в подобни ситуации. Май ще се наложи да повдигна залога. Ти, имаш ли някаква представа колко важен е граалът, известна, повдигна рамене Дънкан, коя си ти, попита ал и близ, заради играла ли дойде? Точка, А ти кой си отвърна с въпрос, като издържа на погледа му. Наричат ме Ал и Близ. Кой те нарича така, дънкъм бе чувала името, но не знаеше много за човека, който го носи. Ал и обмисляше въпроса, сякаш никога досега не му го бяха задавали хората от пустинята. Но в последно време го използват и разузнавателните агенции, които ме смятат за терорист. Както обикновено, далеч са от истината. А ти как се наричаш, прекъсна дънкан, искаш да знаеш кой съм, така ли? А може би трябва да попиташ какво съм аз. Краят на нашата среща е близък, тъй че това едва ли има значение. Може би тогава ще разбереш колко си слаба и безпомощна, ще приемеш неизбежното и ще застанеш на моя страна. Това е единственият разумен избор. Високият мъж отмъкна назад качулката си, откривайки бледо, издължено лице и чифт черни като опали очи от двете страни на клюновидния нос. Той се усмихна, разкривайки два реда дълги, хищни зъби, това тяло е само облекло, с което ходя по земята. Аз съм Сянка, Сянка на какво, трябва да попиташ на кого, на кого, можеш да ме наричаш Сянката на Аспасия. Дънкан поклати глава, Аспасия е мъртъв. Загина на борда на хищния нокът. Там загина съществото, наричано Аспасия. Но както ти казах, аз съм негова сянка. Притежавам съзнанието му, копирано преди много години. Той дигна ръка към гърдите си и я задържа там няколко секунди. И тъй като аз, моето съзнание, съществувам от много години, аз съм повече, отколкото той е бил някога. Не съм ли прав, попита, но не изчака отговора и, добре стана, че той умря. Той беше, как да го кажа, изгубил връзка с реалността. Остарял, като древните египетски богове, на каквито се правяха някога той и последователите му. Щеше да изглежда твърде старомоден в тези нови времена. Така че аз съм този, който ще поведе хората към победа. Твоите хора също загинаха със спасия. не, това не бяха моите хора. Водачите, мисията, те бяха, които ми създаваха проблеми тук, на земята, от хилядолетия. Докато Аспасия и последователите му се криеха на Марс. Но сега удари нашият час, удари за какво, да управляваме. Да станем богове, каквито бяха някога, спасия и другите. Богове на новата ера, на новия свят, свят, където технологията е поважна от вярата, а ние владеем тази технология, а ирлианците на Марс. Онези, които останаха да контролират стража в Сидония. И те ли са ваши съюзници? Точка които са останали, повтори сянката на Аспасия с надменна усмивка, какво знаят за това да бъдеш изоставен, лишен от власт и сила в продължение на хиляди години. Те спяха дълбоко, докато аз се борех тук да оцелия, умирах отново и отново, за да бъда прероден. Сега нямат друг избор, освен да ми се подчиняват, винаги има избор, възрази Дънкан. Свобода на избора, сянката на Аспасия поклати глава, за да покаже какво мисли по въпроса. Ти си невежа и наивна и въобще не разбираш за какво говорим. Приказваш ми тук за свобода на избора, а сигурно дори не подозираш каква си всъщност. Какво искаш да кажеш? Не ме интересува дали ще откриеш онова, което търсиш. Има и поважни неща от твоите жалки цели. Дънкън не разбра какво има предвид, тал и близ, и се зачуди дали не се опитва да я подведе. Как започна всичко това? Попита тя. Няма значение как е започнало. Отвърна сянката на Аспасия, важен е краят. И той ще настъпи съвсем скоро, защо ирианците дойдоха тук, това не е важно, а защо ти си тук. За какво ти е притребвал Граалът, нямаш ни най-малка представа какво държиш, заговори Аспасия. Ако ти, зная повече, отколкото си мислиш, прекъсна глудънка, раздразнена от презрението в думите му, значи не си тази, за която се представяш. Трябваше да се досетя. Ти откри на света зона 51, ти спря, Меджик. Твоят капитан Търкото убие спасие и унищожия Ирлианския флот, но всичко започна заради теб. Ти пращаше Търкото там, където е нужно. Той знае ли, че е бил играчка в твоите ръце? Знае ли коя си в действителност? А ти знаеш ли коя си, не изчака отговора и имаше и други като теб преди, такива, които нарушаваха крехкото равновесие и предизвикваха мъка и смърт. Добре се беше прикрила, доктор Дънкън, но повече няма да останеш скрита, дрънкаш, глупости, отвърна Дънкън, побъркал си се от старост, трябва да те застрелят като пясно куче. На устните на сянката на Аспасия се появи зла усмивка, опитваш се да ме предизвикаш. Много добре, но аз съм живял твърде дълго и съм срещал по опасни противници от теб. И въпреки това сега съм тук, макар че отдавна трябваше да съм на прах. Дънкан с кръсти ръце върху своя есен, така си мислиш. Аз стоя там, където искаш да си ти. Така ли разговаряше с онези древни врагове, както говориш с мен? Те държаха юнова, онова, което искаше, и да е тъй, за какво ще ти послужи, попита сянката на Аспасия. Очите му се плъзнаха нагоре-надолу по одеждите и ти получи ли всичко, което искаше, и този път той не изчака отговор. Когато откриеш, че не си, ще си поговорим отново. След тези думи сянката на Аспасия се обърна и изчезна в тунела, който водеше навън. Дънкън се върна зад завесата и погледна към Граала. Наведе се и отново постави ръка върху единия му край. След няколко секунди там се появи отворът с в Сега вече знаеше, че сянката на Аспасия бе имал предвид точно този отвор, когато я бе попитал дали има всичко, което й е нужно. Трябваха и камъните, за да задейства Граала, и извънземният го знаеше. Дали не бяха у него? Ако е така, как да ги вземе? А може би бяха скрити някъде, също като останалите извънземни артефакти. Сега помещението или се струваше малко, а тъжеста на земните пластове над нея, почти осезаема. За момент беше в безопасност, но Спасия бе прав, тук тя бе бе силна да предприеме каквото и да било. Вдигна глава нагоре, погледът и премина през тавана и се заре я отвъд него, към небето над пустинята. Лиза знаеше, че Май Търкот ще дойде да й помогне. Тази мисъл обаче не я успокояваше както порано. Тя се извърна отново към Граала, разтревожена и смутена от думите на сянката на Аспасия. Имаше нещо, което се мержелееше на границата на нейното съзнание, но колкото и да се опитваше, не успяваше да го измъкне оттам. Загледана в Граала, тя почувства, че странният предмет е ключ към онова, което се въртеше в ума й. Трети, зона 51, Невада, плоска кафеникава пустиня, прекъсната внезапно от стръмни, скалисти планини, оформяше най-негостоприемната част от южните части на Невада. На около 180 км северозападно от Лас Вегас, в подножието на планинска верига с височина до 2000 метра, се гушеше езерото на конярите. Някога в него може би действително е имало вода, но сега коритото му беше пресъхнало и там се ширеше просторна бето на площадка, най-дългата в света. Мнозина смятаха, че зона 51 е била разположена край езерото на конярите заради отдалечената от цивилизацията, негостоприемна природа, която я заобикаляше, подходящо местенце, където разни секретни държавни организации да крият неща, недотам подходящи за очите на простосмъртните граждани. Истината обаче беше друга. В първите дни на Втората световна война един военен разузнавателен екип се бе натъкнал в гигантска пещера под планината на конярите на нещо толкова изумително и невероятно, че правителството незабавно бе взело решение да го запази в най-дълбока тайна. Причудливият чудливият незамен обект оказал се кораб Майка. Притежаваше колосални размери, над километър дължина и ширина 3 4 километра, заради които нямаше никаква възможност да бъде преместен, поне докато не бъдат разкрити принципите на действие на неговите двигатели. С откриването и на други извънземни летателни апарати, общо 9 на брой, кръстени скалци, подземната инсталация край езерото на конярите нарасна по размери и бе засекретена още по Обектът краявилбазата Нелис получи кодовото название Зона 51. До разкриването на Меджик, управляващото тяло на Зона 50 и е едно от момента на нейното основаване, правителството на Съединените щати нито веднъж не призна за нейното съществуване, въпреки че в интернет периодично се бяха появявали многобройни снимки на наземните постройки. Но днес, както имаше възможност да се убеди от въздуха Майк Търкот, секретността бе отдавна забравено понятие. По целия път в Езерото бяха подредени микробуси на различни новинарски агенции. А като си помислиш само, че на времето бе достатъчно да те заловят да се катериш по склоновете на планината, за да попаднеш в затвора, или още по-страшно, в лапите на Ландскейп, вътрешната охрана, подчинена на «Медик». Ала въпреки присъствието на пресата в сърцето на една доскоро строго охранявана територия Майк чувстваше, че съвсем много далече от истината. Скакалецът се спусна към един от склоновете на планината на конярите, където се отвориха вратите на големия хангар. Веднага, щом се приземи, отвътре се показа търкот, следван от Яков, Челу и войниците от специалната група. Зрението на Муалама се бе повъзстановило и той кречеше, макар и колебливо, до китайската археолушка. При появата на търкот от към вратите на хангара се завпекоха фоторепортери и оператори с камери. Търкот се опита да се скрие зад скакалеца, но и тук го посрещна гора от насочени към него микрофони. Той си запроправи безкомпромисно път към майор Куин. Репортерите засипаха и двамата с въпроси за аирианците, водачите, онези, които чакат мисията, атомната експлозия в Китай и местонахождението на Лиза Дънкан. «Разкарай тия хора от тук», – извика Търкот на Куин. Майорът дигна рамене и посочи неколцината сержанти от военната полиция. Това е всичко, с което разполагам. Търкот се обърна. Капитан Билам тък му излизаше от скакалеца и помагаше да нагласят на носилката ранения при престрелката в Москва, старши сержант Болц. Челубе бе изчезнала в джунглата от микрофони и камери. Опразнете хангара, нареди Търкот на Билам. Забеляза колебанието, което се изписа на лицето на капитана. Търкот измъкна решително пистолета си от кобора. Това му осигури няколко квадратни метра свободно пространство. Той вдигна уражието, насочи го през отворената врата към небето над пустинята, и гръмна няколко пъти. Възцари се тишина, сред която се чуха приглушените проклятия на журналистите, които заплашваха да го дадат под съд. Търкот свали пистолета и го насочи към жената пред него, разполагате с 30 секунди да напуснете хангара. Репортерката понечи да каже нещо, но видя изражението на Търкут и това, че ръката му не трепва. Тя се извърна и тръгна към изхода, а другите я последваха. Веднага, щом журналистите се взоваха отвън, войниците дръпнаха вратите. Какво? По става тук, кресна Търкут. Къде е охраната? Майорът не приличаше на кадрови военен. Беше нисък, твърдела русолева коса и големи очила, закрепени на носа му. Истински книжен плъх, както би го определил някога Майк. Въпреки това им бе оказал неоценима помощ в борбата с извънземните, както и при смяната на властта в зона 51, това ни е охраната, в кои махна с ръка отново към сержантите от военната полиция. Когато дойде тук за пръв път, Търкот бе назначен в една от елитните части, използвани за охрана на района на зоната. По онова време те разполагаха с най-модерна екипировка и обучени войници. Даже след разпускането на Magic, системата за безопасност продължаваше да функционира безукорно, охранявайки базата от възможни нападения на илиански шпиони. Целта бе е да се предпази зона 51 от съдбата, сполетяла руската база на четвърти отдел, разположене на остров Нова Земя. Какво става тук? Попите Търкут. Тази сутрин получих нови разпореждания от Пентагона. Изтеглят целия персонал на Найтс Ландскейп, и ми оставят само шепа военни полицаи. Опитах се да се добера до някого, до когото и да било в Вашингтон, за да отменят заповедта, но там изглежда цари пълен хаос. Истината е, че никой не знае какво става. Все пак успях да измоля попълнение, но докато пристигне, ще трябва да се справяме с това, което ни е под ръка. Виждам дългата ръка на водачите зад всичко това. Намеси Са Яков и повдигна яките си плещи, или на онези. Които чакат. Няма съмнение, че тези две групи са проникнали и във вашите висши ешелони на властта. Искат да направят зона 51 уязвима. Унищожиха нашата, сега вие сте наред. Руснакът беше метнал на Рамо раница, съдържаща малкото, което сполучиха да спасят от архивите на Руската станция. Без копието на съдбата, което, както предполагаха, е ключ към най-долното ниво на Циян Лин. Какво стана с доктор Гънкън? Попита Куин. Муала знае къде е, обясни Търкот. Искаше да вкарат скакалеца в обезопасения хангър, преди да изнесат отвътре тялото на убития войник, нареди да затворят всички врати. Куин даде необходимите разпореждания и големите врати на хангара бяха залостени. След това им даде знак да го последват към големия товарен асансьор, който водеше към куба, командния и контролен център, работи над кописа на Бъртън. За сега никой не е в състояние да определи на какъв език е написан «Акътски», каза Муалама. Африканският археолог бе прекарал значителна част от живота си в изучаване пътя на сър Ричард Франсис Бъртън около света. Муалама им обясни, че в ръкописа на Бъртън са събрани всички сведения, които той е узнал за дейността на извънземните. Какъв е този Акътски, поинтересува се Търкот, далечен предшественик на Арабския, Отвърна му Алама, говорили са го в древния Вавилон. Бъртън е бил изумителен човек. Представяте ли си, той е знаел 26 езика. Единственото, което се умяхме да разчетем, е предисловието и писмото в началото на ръкописа, предназначено за жена му. Оплака се Коин, къде точно в Гиза е Дънкан, попите Търкот, в подземието на сфинкса. Отвърна му Алама и им разказа какво са открили там. Вратите на асансьора се разтвориха и те се озоваха в Куба. Всички застинаха, когато внезапно започне да мига червена светлина. Какво има? Поиска обяснение Търкот. Това е датчикът на системата за безопасност. Успокои го, Куин. Някой от вас носи подслушвателно устройство. Първият порив на Търкот бе да погледне към Челу. Знаеше, че тя е била под контрола на унези, които чакат в Цянлин, но не беше сигурно дали са й поставили някакво устройство. Пък и какво значение, след като местонахождението на зона 51 вече не беше тайна за никого. Търкот премина пръв, не се чу сигнал. Челу беше втора, отново нищо. Последва я му алама, пак без резултат. Търкот вренчи поглед в руснака и въпросът, както в случая с Челу, отново бе, защо? И кога се бе случило това? И ако прекрачи прага и червената лампа запримигва отново ни извади малък преносим детектор и зашари с него по тялото на руснака. Спря, когато стигна шията, тук е, но как, попита търгат, каквото и да е, заговори Яков, нямаше го миналия път, когато бяхме тук. Следователно са ми го поставили след това, Катенка, досети ти се търгут. А и не можеше лесно да забрави някого, който се бе опитал да го убие. Катенка беше агент от ГРЛ. Бише любовница на Яков, но в действителност се оказа, че работи за унези, които чакат. Тяхна група им бе поставила клопка в Москва. И Яков кимна, да, тя имаше и възможност, и мотив, той си свали сакото. Търкут поклати глава и направи опит да обърне всичко на шега. И за миг не мога да те оставя сам, а прав си, приятелю. Сигурно така са ни открили и унези войници в залата на познанието. Той прокара пръст по яката си и измъкна миниатюрно черно цилиндърче. Ето го. Нищо екзотично. Стандартно руско производство. Обхват към 5 км, но достатъчно интензивен сигнал, за да могат да ни проследят в тунелите под Москва. Той хвърли устройството на пода и го смачка с ток. Продължаваме ли? Търкот разглеждаше замислено руснака, напълно възможно бе катенка да му е поставила бръмбара, но откакто за пръв път бе стъпил в зона 51, се бе натъкнал на толкова много случаи на предателство, че не беше съвсем сигурен. За момент видя в друга светлина аргументите на Яков да напуснат Египет и да се върнат тук, Идвашли, ли, Яков и останалите го очакваха нетърпеливо. Търкот разтърси глава, за да се отърве от споходилите го подозрения и всички тръгнаха към куба. Централната зала имаше размери 30 на 10 метра. Вградените в стените и монитори я караха да прилича на центъра за управление на полети в НАСА, но Търкот забеляза, че три четвърти от футиоилите пред екраните постеят и тук имаше съкрещение на персонала. Подмет на Куин, забелязал погледа му. Някой наистина се опитва да ни изправи до стената. Дано скоро пристигнат попълненията. Знам все пак някои вратички. Търкот познаваше Коим като експерт в манипулирането на тежката бюрократична машина. С малко опит, познаване на обстановката и бързо ориентиране Коим бе в състояние да им осигурява всичко, от което се нуждаят. Беше го правил и преди за Меджик, което накара Дънкани и Търкот да го оставят на работа тук и след разпускането на групата. Търкот насочи вниманието си към големия централен екран, по който непрестанно се стичаха колонки от информация, кое е най-спешно, попита той, докато разглеждаше и останалите монитори. Коин се настани в креслото, което някога займаше ръководителят на «Меджик». Намираше се на една площадка в дъното на залата, откъдето се виждаше всичко, което става. Освен тихото бръмчене на климатиците и залата се чуваше само постоянният ромон на включените компютри. Целият подземен комплекс бе разположен върху грамадни амуртисьори и окачен на големи пружини, които му осигуряваха пълна безопасност дори при директно ядрено попадение. Търкът едва бе успял да избегне подобен инцидент, докато преговаряше с онези които чакат за копието на събата, Агенцията за национална сигурност е проследила драконоподобния летателен апарат Сунези, които чакат същите, дето ти отнеха копието в Монголия. Драконоподобният летателен апарат се нарича Чио. Обясни, че Лу, в моята страна той е описван в много легенди. В една от тях, например, се казва, че когато Шихуан управлявал северните части на Китай, Чио се разпореждал в южните. Двамата се срещнали в битка, в която Шихуанчоу надвил на чудовището и го взел за пленник, което в действителност, подхва на търкот, но че лого прекъсна. Предполагам, че Шихуанчоу е бил артът, един от водачите на извънземните. А Чи Йо е машината, използвана от другата страна, водачите, за да всява ужас в продължение на много години. Накрая Хуан Чу я пленил и след това накарал да я поставят в подземието на Цян Лин. Сега тази машина пак ли е в Цян Лин, попита Яков, не, поклати глава Куин, докато пръстите му бягаха по клавиатурата. На екрана се появи карта на Източна Африка, виждате ли червената точка? Закратко е спряла в кратера Горун а сега следва Североизточен маршрут, който вероятно ще я отведе в Цян Лин. Предполагам. Че китайците ще я засекат на своите радари и ще се опитат да я прехванат. Приблизително време на полета до китайската граница 15 минути защо точно в кратера Горунгору, зачуги се Яков, там намерих скиптера Обади се Муалама. Освен това, Бъртън е прекарал значителна част от времето си в тази част на света Интересно ми е да видя как ще реагира моето правителство на тези събития промърмори Челу и си спечели един вренчен поглед от търгот. На международната сцена Китай от край време беше загадка, а след разпространяването на новината за Ирлианците страната се бе затворила напълно за външния свят. След толкова много случаи на предателства търкот неволно се запита дали че Лу случайно бе разкопала гробницата при Циан Лин малко след разкритията за Ирлианците. А също и дали бе случайно съвпадението с откритията на Муалама, ако у нези, които чакат открият артът в подземията на гробницата, заговори той тогава вече ще бъде наистина интересно как ще реагират всички. Все още не знаем какво наистина се е случило между илиянците, той се обърна към Куин, нещо друго. Майорът на поредния клавиш. На екрана се появи карта на югоизточната част на Тихия океан. Великденският остров продължава да е затворен в силов щит. Останките на оперативни групи 78 и 79, заедно с самолетоносача, Носача, Стенис. Са се отдалечили на 300 км северно от острова. Не разполагаме с никаква връзка с подводницата, Спрингфилд. Предполагаме, че е останала от другата страна на щита, което означава, че сме я изгубили. Официалната политика е на внимателно изчакване, което никак не се харесва във флотата. Трябва обаче да добавя, че последните съобщения от борда на Спрингфилд съдържаха доста интригуващи данни. Той увеличи един район от картата на Великденския остров. Според нас подводницата е открила отвор в силовата стена. При сблъсъка на Вашингтон, с островния бряг килът на кораба е прорезал тесен канал в дъното, който е останал под долната граница на полето. Възможно ли е да минем по него, попите търкут, Вероятно, отвърна Куин, но както казах, официалната политика е на внимателно изчакване. С това едва ли ще помогнем на Кели Рейнутс? Възрази Търкот, можеш ли да повикаш хюлените? В момента нямам достъп дори до военната полиция. Това е, защото Пентагонът знае кой и защо го иска. Но все още разполагаме с извънредни пълномощия от този президентски декрет, забравили ли? В такъв случай ще изпратя запитване за група хюлени. Но какво да искам от тях да проникнат на Великденския остров? Търкот посочи екрана. так му работа, за каквато са обучени хюлените. Нека се промъкнат под щита, да разузнаят какво става от тътък, да спасят Кели и да изчезват. Аз ще ги придружа на борда на един от корабите на оперативна група 79 Не вярвам да срещнем сериозни възражения от флота. Баз държа, че те също искат да узнаят какво е станало с Вашингтон, заслужава си да опитаме. Кимна Куин а платото Гиза, смени темата Търкот. Според сателитното наблюдение, остава затворено в плътен кордон от египетски части. Египетското правителство е отправило официална нота до американското за нарушаване на суверенна територия. Трябва да се върнем отново там. Май няма да е толкова лесно. Възрази Коин. Разбира се, че няма да е лесно. Но винаги има начини, къде е ръкописът, попита му Алама. В заседателната зала, посочи Коин. Трябва ми една минута, каза Търкот. Коим Кимна и влезе в заседателната зала. И в постави едрата си дуан на рамото на Търкот, добре ли си, приятелю, не, отговори Търкот, щях да се разтревожа, ако ми беше отвърнал и иначе. Никой от нас не е добре, но това го разбират самоумните. Особено сега, особено сега, повтори Търкот, дай ми една минута и ще съм с вас отново, добре. Търк от почека, докато Яков и Челу излязат. После прекоси залата и спря пред туалетната. Вътре нямаше никой. Облегна се на вратата, усещайки неимоверната тежест на напрежението от последните дни. Протегна ръка и загледа белега от старата рана. Спомни си бременната жена, прострелена миг преди да сграбчи долото на автомата, когато германецът, водач на тяхната група, внезапно бе започнал да стреля по всички. Само секунда порано и жената още щеше да е жива. Търкот прокара пръсти по грубата повърхност на белега, припомняйки си всички ужасяващи подробности от своя провал. Съзнанието му се появиха и злощастните събития от последните часове, заради които бяха загинали трима души. Въздъхна, разкърши рамене, дръпна вратата и се върна в заседетелната зала. Вътре, освен Куин, Челу и Яков, имаше още един човек Лари Кинсет. Техният специалист по операции в космоса. Лари разглеждаше цял куп фотографии. Той се обърна и двамата си стиснаха ръцете. Коин спря при отсрещния край на масата и натисна копчето на скритие зад стената видеоекран. Търкот седна в коженото кресло пред екрана. До него се настани Яков, а че и Муалама се разположиха от яво. Екранът стана млечно бял, след това до средата се плъзнаха две черни линии и спряха. Това е прологът на ръкописа на Бъртън. Виждате сканира на образ, обясни Коин. Пътят на търсача на истината от сър Ричард Франсис Бъртън, Коин се наклони напред и посочи един от клавишите на клавиатурата. С този се прелиства, обясни той. Търкот се пресегна и натисна клавиша, търсенето на легенди, проло. Аз, Ричард Франсис Бъртън, живях дълъг и удивителен живот, който сега вече се приближава към мрака. Написаното върху тези страници е събирано в продължение на 36 години, след като животът ми се измени по начин, за какъвто не можех и да мечтая. Опитах се да внеса известен ред в записките си, но тъй като храня определени съмнения за успеха на това начинание, оставих на моята любима съпруга Изабел да довърши работата след смъртта ми. Без нея никога нямаше да се справя, нито животът ми щеше да има стойност, ако нейният светъл дух не озаряваше съществуването ми и не ме пазеше от погрешни стъпки. Бях въвлечен в тази чудата история през година 1854 в град Медина, когато някои интересни сведения за първи път стигнаха до слуха ми. Говореше се, че в града имало странник, който знае много за тайните на миналото. Хората се бояха и същевременно се прекланяха пред него. Това не ме разколеба, напротив. от рано научих, че човек трябва дълго да се скита из тъмнината, за да открие светлина. Потърсих този човек, когато шепнешком наричаха Ал Иблис, и получих разрешение да го посетя. Някои казваха, че бил мъглёсник, други, че е създание на нощта, с което нарядко майките плашат децата си. Според трети, той бил религиозен водач, но от коя секта, не се знаеше. И действително тази странна личност имаше някакво злокобно излъчване, но бързо забравих страховете си, когато той спомена за някои странни и чудни неща. Насочи ме към Гиза, платото на трите големи пирамиди и сфинкса. Каза ми да потърсе човек на име Каджи, който знае много тайни и щял да ми покаже нещо, дето не са го зървали очите на бял човек. Даде ми и един медальон, за да си осигуря доверието на този каджи. Взамяна Ал и близ поиска да му разкажа какво съм видял, но аз знаех, още докато напусках неговия дворец, че няма да се върна, нито пък бих желал да го срещам повече. Оказанията му бяха точни, защото когато посетих платото, воден от споменатия каджи, успях да се спусна в едно подземие, където видях нещо толкова невероятно, че и до ден днешен не мога да повярвам на очите си, и ми бе разказана една още поневероятна история. Така че всички усилия в моя живот от този момент до настоящия, когато пиша тези редове и усещам диханието на приближаващата се смърт, са били посветени на това да намеря истината. Това знание се превърна в моя таригът, в духовния път, водещ към истината. Едва успях да се спася още на първата крачка към познанието, защото Каджи се опита да ме остави да умра в подземието на платото и тогава разказът ще ще да е далеч по кратък. Началото на този път, както научих по-късно, е свързано с едни разумни същества, които не са човеци, нито пък са от тази планета. Те пристигнали на Земята от звездите далеч преди зараждането на човешката история и хилядолетия воювали помежду си с което променили и нашата цивилизация, при това не винаги към добро. Много неща научих за тези същества, а ирлианците, и за техните последователи сред нас. След като преживях шока от новината за тяхното съществуване и видях доказателства за това в Черния сфинкс, скрит в подземията на Платото Гиза, поставих си за задача да научи колкото се може повече за тях. През следващите години пътувах много и надалече четях, събирах легенди и се взирах в света около мен. Най-удивително бе, че сега вече разполагах с нов поглед към човешките митове и легенди, опитващи се да обяснят неизяснени събития. Човечеството нарядко бе превръщало в свещени предметите, които илианците бяха оставили, давайки им различни наименования. Винаги съм смятал разказите за светини и мощи най-малкото за наивни, сега вече знаех със сигурност, че са такива, но по друга причина. Това, което открих, бе, че легендите са всъщност разкази за действителни събития от далечни епохи, преди времето, което учените наричат началото на света. На тези страници ще напише за Граала, копието на съдбата, Талибур, кивота и други предмети, заболени в мистика и възпявани в легенди. Много от това, което ще запиша сега, не може да бъде нито доказано, нито потвърдено. То произхожда от писмени документи, които преведох с огромни усилия от езици, неговорени и забравени от векове, и от писменности, за които учените ще кажат, че вече не съществуват. Други сведения съм събирал от предания, разказвани в тъмни стаи от мъже и жени, за които мога да твърдя, че не са съвсем човеци, а казаното от тях може да бъде подлагано на съмнение, но аз вярвам да е истина, защото съвпада са неща, дето съм ги видял в случите си. Мисля също, че това, което пиша, трябва да е вярно, защото твърде много усилия бяха положени, за да бъда спрян и възпрепятстван по моя път. Историята започва още преди основаването на Рим, преди гърците да издръскат с писмените си знаци, каменните плочи, дори преди да бъдат построени пирамидите, преди зората на нашето време. Търкот се пресегна и натисна клавиша, но нищо не се случи, това ли е всичко, обърна се той към Куин, това е само прологът, обясни майорът, след тези няколко страници има други, написани са обаче с различен почерк. Муалама се наклони напред, знаете ли кой е сър Ричард Бъртън? Познавате ли неговия живот? Противоречията, които са го заобикаляли, не бих казал, отговори Търкот. Гореше от нетърпение отново да се впусне в действие. Да тръгне към Гиза и да спаси Дънкън. Не разбираше какво толкова е очаровал муалама в този старинен ръкопис, Бъртън е превел, към асутра. Както и, приказки от 1001 една нощ. Бил е нещо повече от преводач на творбите на други. Бил е прочут изследовател, дръзвал е да посети места, които хората са смятали за недостъпни. Отишъл да търси изворите на нил право в сърцето на Африка. Съществува общоприето становище, че неговата жена, Изабел, е изгорила ръкописите му след неговата смърт, муала му посочи екрана, излиза, че е изгорила единственото копие на този ръкопис, в следващите няколко страници се разказва какво се е случило в нощта, когато Бъртън умлял, обясни Коин и защо жена му е направила това, което е направила. Наистина е много интересно. Дай го на екрана, нареди търкот. Почъркът на следващата страница наистина бе различен, както и цветът на мастилото. Моят любиме мъртъв. Тялото му е още топло. Пиша тези редове, за да ви предупредя. Ако ги четете и държите в ръцете си ръкописа, значи сте прокълнати, също както и моят скъпи Както съпругът ми бе предположил още преди много години, злото същество, което го прати да извърви този пълен с опасности път, неговият, Таригат. Ни посети с нощи, малко след като Ричард завърши ракописа. Аз го преписвах, което правя винаги след като Ричард привърши списането. Тогава Ричард ми заяви, че е изпълнил целта на живота си. Онова ужасно същество се появи потъмно. Имаше бледо лице и прегърбено тяло, загърнато в черно на метало. Очите му, нима мога да забравя тези очи. Ако заради греховете си, а те не са малко, според унези, които ме познават, бъде изпратена в пъкъла, предполагам, че ще срещна там същия страшен взор. Но къде е пъкълът? Питам се, защото вече не вярвам в Рейя. Отплеснах се, умът ми не е жив като някога. Ричард лежи бездиханен долу в госната. Съществото поиска ръкописа, цялата информация, която Ричард бе събирал зранце по зранце през всичките тези четири десетилетия. Беше нощ. Ричард лежеше в леглото, а болестта разкъсваше последните живи клетки на измъченото му тяло. Бършех по тълчелото му, когато чух вратата да се отваря с трясък. Изтичах нагоре по стълбите и надникнах от терасата. Съществото вдигна глава към мен и тогава за първи път срещнах тези очи. Те ме пронизаха. Знаех, че пушките на Ричард са в неговия кабинет, но не можех да се помръдна. Създанието се изкачи бавно по стъпалата, като от време на време спираше и се подпираше на перилата. Носеше дълго черно на метало, покрито с прах по краищата и тук там с лекета. Когато се приближи до мен, усети дъх на смърт и разложение. На металото се разтвори и отвътре се показа със охрена ръка, стиснала закривен кинжал. Почувствах хладното острие да се опира в гърлото ми. Помислих си че ще ми пререже шията, никога досега не бях усещала толкова силното птенето на артериите си. Съпругът ти, мръснице, просъска създанието, искам само него. Щях да поклатя глава, но се опасявах, че ножът ще ми пререже гръклена, не е тук, едва отвърнах, лъжеш, кутко. И ти си мръсница, като всички останали. Стреснах се, когато чух гласа на Ричард от другата стая, знаех си, че някой ден пак ще се срещнем. Не можех да си обясня, откъде е намери усили да се надигне от еглото. Струваше ми се, че съм го предала. Трябваше да се хвърля върху ножа и всичко да свърши на стълбите. Може би кръвта ми щеше да умиротвори страшното създание. Веднъж се запознахме с един човек на име Брам Столкър, който ми разказа за създания от мрака, които смучили кръвта на своите жертви. Ричард беше заинтригуван и остана да си говори с него цяла нощ. А аз не издържах и отидох да си легна. Ричард му разказал няколко индиански легенди за чудовища, наричани вампири, и за други подобни, за които бе слушал предания, докато пътешествал по света. Ако наистина съществуваха подобни създания, това със сигурност бе едно от тях. Но Ричард изглежда не се боеше, че съществото е на прага на нашия дом, остави жена ми на мира. Тя няма нищо общо с това. И нищо не знае, съществото дръпна ножа от гърлото ми и го прибра под на металото съдвижение, побързо от погледа ми, не ме е грижа какво знае. Тя е като всички жени, мръсница, не струват пукнат грош, заслужава само смърт, дори нещо по-лошо от смърта. Но той все пак се отстрани от мен и доближи мъжа ми, като че чели привличаното мраза. Ау, Иблис, произнесе Ричард, цякаш името беше зловещо проклятие и аз разбрах. Че това е съществото, на което бе посветил доста страници в ръкописа. Сега вече си дадох сметка, че това, което допреди малко смятах за сборник от предания и легенди, е истина. Светът, който познавах от разказите на родителите ми и от проповедите в църквата, не бе истинският свят. Сър Ричард Франсис Бъртън просъска създанието. Чух, че унази мръсница, кралицата, те е направила рицар. Доста ме ста видя, откакто се срещнахме в Медина. Но така и не се върна при мен, макар че обеща. Ти ме излага, рече Бъртън. Съществото се изсмя, звук като драскащи по пюнец ногти, от който кожата ми настръхна. Излагал съм те. Аз говоря само истината. Нали аз те пратих в Гиза, прикади. Но какво значение има? Ти никога не ще узнаеш истината. Зная повече, отколкото някога. Отвърна Ричард, научих и имената на много от вас. Създанието се засмя, разкривайки два реда жълтеникави зъби, тъй ли? А знаеш ли как ме наричат сега, във вестниците си Джеки Скормвача? Отвърна Ричард, а името накара да хъм да секне. Бях чела за жестокостите, вършени от този страшен убиец. Вече знаех, че съм обречена. Лекарите смятаха, че извършва зловещите си ритуални убийства, защото мрази жените. Сигурно ги убиваше със същия кинжал, който бе опрел преди малко в шията ми. Изкормвача, повтори съществото, Глупаци, Аз не изкормвам, само изязвам, с точност, каквато вашите хирурзи не могат да постигнат, но те пренебрегват този факт и ме обвиняват, че убивам невинни. Нашите хирурзи се опитват да спасяват живота на хората. Възрази Бъртън. Аз също спасявам живот. Съществото обърна черния си, закривен пръст към гърдите, моя. Ти живееш от хиляди години, Ричард изглеждаше поскоро заинтригуван, отколкото оплашен. И друг път го бях виждала такъв, в опасни моменти, когато останалите бяха готови да се превият пред страха. Единственият му интерес е да узнае повече. Но сега не бяхме в джунглата, а в нашия дом. Заедно с това същество, нямаше съмнение, че е дори по-опасно, отколкото бе предполагал Ричард, защо се боиш за живота си тъкно сега, това е живяло хиляди години, съществото братна в пазвата и извади амулет, окачен на тъмка метална веришка. Имаше формата на две ръце, вдигнати като запрошка, а това, то се тукна по гърдите, ще умре скоро. За първи път почувствах нещо друго, освен омраза, в гласа на зловещото създание. Той извърна глава и погледна към входната врата. Те ме следят. Искат да ида с тях. Да се преродя, така му казват. Но аз не желая. Не искам да умра. Защо мразиш толкова жените? Попита Ричард. Защо ги убиваш и разпорваш телата им? Защото не съм роден от жена. А так му жена ме преследва и иска от мен да се преродя. Те са зли. Зли, такива са. Трябва ми свежа кръв. Трябва да сменя износените части на тялото си. Но не мога, той млъкна, сякаш объркан от някаква мисъл. Кажи ми истинското си име. В Индия съм виждала Ричард, изправен срещу втурно се към него тигър, соплена в рамото пушка да чака последния възможен момент, преди да натисне спусъка само, защото иска да надникне в очите на животното. Ако пушката бе засекла, сега той нямаше да е тук. Той винаги живееше на ръба. Затова и аз му отдаду в живота си. Коя жена може да устои на такъв мъж, моето истинско име, създанието измина няколко крачки и застана срещу Ричард, съгръб към перилата. Стоях, без да имам сили да помръдна, на площадката. Виждах съвсем ясно, че Ричард е на края на силите си, под преорамо на рамката на вратата. Знаех, че ще остане там, докато изтръгне от създанието всичко, което го интересува. Съществото го разглеждаше така, сякаш превъплътена загадка. Аз съм сянка. Поне за такъв бях създаден. Сянка на някой, който е съществувал. Създаден съм по негово нареждане. Някога, много отдавна, ме наричаха Луцифер. Побиха ме тръпки. Вече знаех, че нещата, открити от Ричард, ще променят цялата човешка история, но Луцифер. Казваха, че съм бил захвърлен. Не, не бях захвърлен, бях оставен. Знаеш ли как се чувствах? Да бъдеш създаден, дори да не си истински, а след това да те оставя да вършиш онова, което той е наредил, макар че ти си много повече от него. Повече, отколкото той ще бъде някога, името му, не отстъпваше моят мъж, онзи, чиято сянка си ти. Как се казва, нищо няма да ти говори, отвърна създанието. То отново погледна оплашено към отворената врата. Кожата по лицето му се гърчеше така, сякаш под нея пълзяха червеи. Те идват за мен. Лакеите, жените, мръсниците, които служат на мисията. Идват да преродят сянката, което за мен означава смърт. Той пристъпи към Ричард. Трябва ми Граалът. Рече създанието с тих глас. Искам да ми кажеш какво си научил за Граала. Само той може да ме спаси. Първо ми кажи името, а спаси я. Просъс като, той е първородният. Аз съм само негова сянка, Аспасия, повтори Ричард, чувал съм това име. Зная кой е той, създанието, сянката на Аспасия, пристъпи напред и се надвеси над Ричард, граалът. Кажи ми къде е, то млъкна и вренчи поглед в лицето на съпруга ми, не знаеш, нали? Ти дори не знаеш какво е. Търсил си нещо през всичките тези години, без да имаш представа каква е целта ти. Останах потресена, че зловещото създание е способно на чувства. В този момент от към улицата долетя привушен тропот на копита и аз се обърнах. Съществото също ги чу. Той извади ножа и скочи към мен. Нямах време даже да се предпазя с ръка. В следния миг острието бе опено отново в гърлото ми. Сега ще я разпоя и ще извадя вътрешностите и на показ, та да види светът каква мръсница е тя. Къде е гралът, съскаше творението на мрака. По стълбите затропаха тежки бутуши. Влязоха трима мъже с черни на метала, следвани от висока жена. Тя пристъпи напред и вдигна ръка с разтворена дуан. Ела с нас! Съществото се извъртя, поставяйки ме като щит пред себе си. Не искам да бъда прероден. Искам да живея моя живот. Ти никога не си имал свой живот. Отвърна жената и пристъпи към нас. Ти си самослуга и досега сега ни служеше добре. Ние всички сме слуги, време е да се преродим, никога, изпище създанието като ранено животно, ще окъпя света в кръв, ще пролия толкова, колкото никога не е виждал. Ще разкрия на хората истината за тяхното съществуване, ще ги лиша от техните богове, ще поругая религиите, ще отрека жалката им наука. Твърде дълго си чакал, жената беше само на шест крачки от нас, умът ти се е повредил. Трябваше да дойдеш още първия път, когато те повиках. Полицията в тази страна вече те издирва. Не бива да им позволяваме да те хванат, гласът ти по Ела мен. Можем да сме заедно, както някога. Да ме хванат тези нещастници, аз никога, попхвана създанието, но гласът му премина в хъркане. Краката му се подгънаха и то се строполи на земята, а ножът остави тъмка кърва въреска върху рамото ми. Обърнах се, зад мен стоеше моят верен Ричард, стояга в ръка. Ела, Изабел, рече, той и протъгна ръка, докато с другата държаше в ягата. Скрих се зад него, чувствайки се в пълна безопасност. Сянката на Аспасия се надигна от пода, стенеки от бълка. Ножът се стрелкаше между Ричард и жената от стълбите. Искам да живея, изпиште създанието. Време е да се преродиш, произнесе жената, помниш ли, преди много време ти беше Озирис, а аз, Изида. Може пак да сме двамата, ако дойдеш при мен, тя говореше стих, успокояващ глас, сякаш се обръщаше към дете. Ти ме предаде, изкръща създанието и се хвърли с изумителна бързина. Ножът се заби в шията на непознатата и от гърлото и бликна кърва в гейзер. Докато съществото се опитваше да измъкне ножа, жената го притисна в обятията си. Едва сега другите три ме успяха да го събоят на земята, върху издъхващото тяло на тяхната предводителка. Ричард ме държаше здраво, все така вдигнато ягата. Усещах, че целият трепери от изтощение и се чудех откъде намира сили си да стои прав. Мъжете извиха назад ръцете на създанието и му поставиха белезници, но дори сега то продължаваше да се съпротивлява. Те го сграбчиха за краката и го повлякоха надолу по стълбите, без да ги е грижа, че главата му се блъскаше в стъпалата. Като видя това, Ричард ме пусна и доближи до проснатата окървавена жена. Отнасят го в мисията, нали? Тя сякаш не го забеляза, дойде и моето време да се преродя, беше друга предния път, когато те срещнах, рече и Ричард. Тя продължаваше да не го забелязва. Сетне неочаквано се пресегна, братна с пръсти в раната на шията си и я разкъса, а кръвта рукна с отвоена сила. Издъхна само след няколко секунди, без да ни каже нищо. Един от мъжете се върна и заискачва стълбите, като вземаше наведнъж по две пала. Той коленичи до тялото на жената, увери се, че е мъртва, след това братна в пазвата и извади малък амулет, изобразяващ две протегнати нагоре ръце, същия, какъвто имаше из янката на Аспасия. Мъжът прошепна бързо и тихо няколко думи, досушт като свещеник, бързащ за закуска. Извади нещо из пот на металото си, вдигна ръка и го разпиля върху тялото. Приличаше на черен пясък. Гледах врещена как кожата започна да се топи, разяждана от пясъка, който унищожаваше с еднаква бързина мускули, сухожилия и кости. Ричард понечи да се приближи, за да наблюдава всичко отблизо, но аз го задържах. След минута от тялото нямаше и следа, останаха само дрехите. Мъжът ги събра накуп, пъхна ги под мишница, след това се изправи и ни изгледа. Постъпихте глупаво. Трябваше да го оставим да ви убие и тогава да си го приберем. И защо не го направихте, попите Ричард, ти и без това скоро ще си мъртъв. Освен това си прочуд, убийството ти щеше да предизвика голям шум. Съветвам те да не разказваш никому за случилото се тази нощ. Нека тайната умре с теб, Бъртън. Инак ще причиниш страдания на онези, с които живееш. Той си тръгна, а ние го изпратихме с поглед. Не бях преживявала такъв ужас и се надявах да ми е за последно. А сега трябва да си почина. Не. Първо ще довърша. Трябва да изпиша думите преди тялото на Ричард да е истинало. Ти, читателю, трябва да знаеш какъв ужас връхлита всеки, който търси истината. И за рисковете, които крие този ръкопис. Когато стъпките на непознатия отихнаха, аз помогнах на Ричард да се върне в леглото. Повече не стана, умря три часа по-късно в убитията ми, изтощен от болестта и от усилията, които му струваше инцидента. Беше истински щастлив, такъв не го бях виждала от доста време, защото, както ми каза, посещението на страховитото създание само потвърждавало, че всичко, което бе узнал през изминалите години, е истина. Изчаках, докато прислугата се върне на заранта. След това взех копието от ръкописа на Ричард и го изборих в градината, като се постарах всички да ме видят. Слугите сигурно са ме сметнали за побъркана. Бях си превързала ръката на мястото, където ме поя за ножът. Очите ми гледаха обезумяло. Ричард, смисълът на моя живот, си бе отишъл. Гледах как пламъците поглъщат легендите, преданията и тайните, събирани от моя мъж през близо 4 десетилетия. Знаех, че прислугата ще разкаже на всички, че съм изгорила ръкописите му. Така вече никой нямаше да дойде и да ме заплашва. Но аз запазих оригинала. Дължах това на Ричард. Не можех да изгоря смисъла на неговия живот. Давах си сметка, че ще има и други като него, които търсят истината и се боят с злото. На тях този ръкопис щеше да е полезен. Те щяха да узнаят, че легендите са истина, да прочетат за онова, което е открил Ричард, и за другото, за което се е досещал. Щяха да научат за какво си е дал живота. За сега обаче трябваше да го скрия. Знаех към кого да се обърна. Наблюдателите, те щяха да ми помогнат. Ще дам този ръкопис на онзи, комуто Ричард обеща превода на свитъците. А ти, който четаш тези редове, който и да си, спомни си за Ричард и за мен, търкот натисна отново клавиша, но не последва нова страница. Сетне бавно отдръпна ръка и се обърна към Яков. Руснакът кимна, трябва да пий на нещо. Майор Куин вече беше извадил бутилката с водка. Постави я на масата и подреди до нея няколко чаши. Руснакът напълни всяка от тях догоре и ги раздаде на търкот, кинсейт, куин, Челу и муалама. След това вдигна своята, за сър Ричард Франсис Бъртън и за жена му Изабел, храбра съпруга. Търкот опри чашата в устните си и отпи. В заседателната зала се възцари мълчание. Всеки бе погълнат от мислите си. Трябва да се върнем в Гиза и да спасим Дънкън. Заяви на края Търкот, това сега е най-важната задача, той посочи Куин, искам всички сведения от разознаването за онова, което става на платото. И попълнение на мястото на изгубените хора, сетна се обърна към Муалама, напиши ми подробен доклад за черния сфинкс и за пътя, по който сте стигнали до него. Не пропускай да спомнеш Шал Иблис, с какви сили е разполагал, а ми ръкописът попита Муалама. Какво смяташ да правиш с него, попита челу, да го преведа? Търкот сбърчи вежди, нали каза, че е написан на древен език, който никой не знае, а кътски. потвърди муалама, изучавал съм го, и защо, попита Яков, защото знаех, че и Бъртън го е изучавал, защо не ни каза порано, попита Търкот. Готов бе да се закълне, че одеве муалама твърдеше, че не може да разчете ръкописа, не бях сигурен дали ще успея. Обясни му Алама, но като гледам сега, той посочи ръкописа, мисля, че ще се справя, мислиш, че ще се справиш, повтори търкот и се почеса са неволно по лявото слепоочие, където отново почувства старата болка. Лиза Дънкан бе изгубена в Гиза, опитът им за атака се провали, Великденският остров бе недостъпен, трябваше да предаде копието на унези, които чакат. Толкова много противоречиви събития без никакъв видим изход. Търкото гледа събраната около масата група, Муалама, стиснал в ръка ръкописа на Бъртан, Челу, с непроницаемо лице, и Яков, който срещна погледа му и повдигна много значително вежди, Майор Куин, както винаги кипящ от ентусиазъм, и Кинсейт, надвесен над снимките от Марс. Липсваше му Лиза, помисли си, че му трябва съвсем малко време, за да подреди всичко в главата си. Щяха да имат полза от превода на ръкописа, но от друга страна му се щеше да държат потоко чернокожия археолог, първо напиши доклада за Гиза, реши той, вдигна ръка и удари по масата, връщаме се на платото. Този път ще измъкнали задън към каквото ще да стане. Четвърти – Великденският остров Самолетоносачът, Вашингтон – най-голямата оръжейна система, създадена някога от човека, стърчеше, безпомощно заседнал в плечениите край северния брят на острова. Статуите на муаите гледаха с безразличие към кораба, в сравнение с който дори най-високите от тях бяха като джуджета, макар тъглото им да надхвърляше 200 тона. Статуите бяха сякаш единствените, които не вземаха участие в трескавата активност, кипяща на борда на авионосеца и навсякъде из острова. На различни места върху кораба пълзяха малки черни петна, на наномашини, всяка една построена на молекулно ниво, които работеха неуморно върху корпуса, глобявайки разкачените елементи, като понякога дори извършваха подобрения на оригиналния дизайн. Стражът от Великденския остров използваше принципите на нанотехнологията, за да трансформира както машините, така и хората, които бе заловил. Нанотехнологията е вид производство на молекулно ниво. С нейна помощ стражът бе в състояние да разглоби машините до най-древните им детайли и след това да ги реконструира. Освен това, стражът бе модели нановирус, който проникваше в мозъците и телата на хората и ги вземаше под свой контрол. От двете страни на летишната площадка в средата на острова полагаха своя робски, труд мъже и жени. Движенията им бяха плавни, почти естествени, тъй като последната версия на нановируса обединяваше съзнанията им вся по подчинение на заповедите, изпращани от извънземната машина. Всъщност стражат постоянно използваше хората, за да усъвършенства своя нановирус. Тези, които не се представяха добре при експеримента, бяха погребвани, за да се предпазят от болести и останалите роби. Дълбоко в недрата на вулкана рапа Карл Кели продължаваше да се притиска към стената на стража. Високата 3 метра златиста пирамида сега бе епицентър на всички дейности на острова, между които бе поддържането в активно състояние на силовото поле, а то неутрализираше опитите на хората да нанесат удари с различни видове оръжия. Кели бе отслабнала с десетина килограма от деня, когато пристигна на острова. От доста време стражът бе престанал да забелязва присъствието и, за него Кели бе изпълнила предназначението си. Може би щеше да й постави нови задачи в близкото бъдеще, но точно сега имаше поважни занимания. Макар стражът да не забелязваше присъствието й, обратното не беше вярно. Кели бе умела да освободи тялото си от нановируса като подаде до стража команда, останала незабелязана от Висшите контролни ешелони. Тя все още бе в състояние да следи голяма част от онова което ставаше със стража, но опитът и да възприеме потока от информация и даваните команди напомняше на опит да се пие от буен планински поток. Толкова много преминаваше покрай нея, до което така и не съумяваше да достигне. Все пак успя да прати едно единствено съобщение до зона 50 и 1, но не може да постигне нищо повече. И се стараеше да следи действията на извънземния компютър. Едно беше ясно от събраната информация. Реконструирането и повторното построяване на Вашингтон, метаморфозата на штурмовата подводница Спрингфилд и разпространението на нановируса сред заловените хора – всичко това говореше недвусмислено, че стражът компютър се готви за съкрушителна война. Подготовката щеше да му отнеме известно време, но част от силите вече навлизаха в завършващ стадии. Кели си даваше сметка, че хората извън силовото поле нямат понятие какво става на острова заради непрогледния щит, в който бе обгърнат. Освен това, сполучи да засъче някои от съобщенията, които стражат изпрати. Доводачите, мисията, арианците на Марс, координирайки усилията на всички. С една крайна цел. Назряваше тотална война. Този път до край, защото стражат възнамеряваше да остави живи само своите роби, Западен Китай. Никога досега сегалейтенантът от китайските военно-въздушни сили не бе виждал подобно радарно обозначение. Беше помалко от знаците на пътническите самолети и начинът, по който често менеше посоката, навеждаше на мисълта, че може би е хеликоптер. Ако беше вертолет, трябваше да е доста големичък. Той грабчи микрофона, за да изпрати предупреждение, внимание. До неидентифицирания летящ обект, навлезал в китайското въздушно пространство. Незабавно посочете принадлежност и курс, край, преброи до 3, което бе стандартната процедура, и отново включи микрофона, неидентифициран летящ обект, напуснете китайското въздушно пространство незабавно или ще бъдете свален. Това е последно предупреждение. Лейтенантът отброи още 3 секунди, след което се свърза с най-близката авиобаза, два су бяха изпратени светкавично в отговор на неговото съобщение. След последните събития в околностите на Цианлин и разделянето на държавите на изолационисти и прогресивисти, китайската армия, особено тези нейни подразделения, които бяха разположени в крайграничните зони, се намираше в състояние и на повишена бойна готовност. Водещият пилот майор Фукан Чимсар, както можеше да се седи по името, бе представител на етническата смес, характерна за тази част на Китай. Като потомът на монголски и китайски предси, той едва ли беше най-подходящата кандидатура за авиобазата Каши. Стара, но изпитана тактика на китайското командване бе да изпраща военния персонал на служба далеч от родния край, за да се избегнат каквито и да било колебания, в случай, че се наложи войниците да потушават с огън някой бунт на местното население. Но тъй като Чим Сър бе един от малкото китайски пилоти, обучени да летят на руския прехвъщач Су, Командването трябваше да се примири. Веднага, щом се издигнаха над летището и набраха известна височина, чим се включи допълнителната тяга и достигна ускорение от 2 м Провери на радарния екран дали пилотът от втория самолет, капитан Ханксия, го следва на полагаемото разстояние, след това поиска инструкции за местонахождението и посоката на движение на набелязаната цел. Нарушителят бе навлезал в китайското въздушно пространство от към Афганистан. Чим се осъзнаваше, че би могъл да идва от всякъде, откакто потналата в размерици по полудива страна бе оставила на произвола контрола на въздушното си пространство. Нарушителят прелетя над северните предпланини на Хималаите, докато двата прехващача бързо скъсяваха дистанцията. Лейтенантът от службата за радарно проследяване докладва, че нарушителят е променил леко курса си на север, на Таримския басейн където същевременно се е снижил, очевидно опитвайки се да се скрие от радарите. Но междувременно радарът на първия самолет бе засекал целта, възползвайки се от преимуществото на повисокото си положение. Нарушителят се намираше на 80 км право пред него. Според инструкцията пилотът първо трябваше да прехване в мерника на ракетите, въздух-въздух, неидентифицирания обект и след като получи потвърждаващ сигнал от радара, да стреля. Тези заповеди не подлежаха на промяна, не оставяха място за съмнение. В китайската армия от военнослужещите се изискваше абсолютно и безпрекословно подчинение. Когато през 1992 китайците закупиха от Русия няколко изтребителя СУ, те поискаха да бъдат снабдени с общо 144 ракети АА, от типа «Въздух-въздух». Чим знаеше, че приименуването на ракетата Фран не водеше автоматично до промяна на нейния происход. Разбира се, той никога не си бе позволил да изкаже гласно тази мисъл. На думи китайското правителство постоянно обвиняваше северния си съсед в какви ли незловредни намерения и действия, което на дело не им пречеше да купуват от него оръжие при всеки удобен случай. На разстояние от 40 км Чимсър получи потвърждение, че целта е прехваната и е въведена в памета на Бордовия радар. Макар все още без визуален контакт, той и придружаващият го самолет заредиха своите ракети. На разстояние 30 км Чимсър вдигна предпазителя на малкия червен пусков бутон. За миг си спомни за инцидента, при който руснаците бяха свалили един корейски пътнически Боинг и за американския изтребител, прострелял ирански самолет. Той знаеше, че ако не стреля, съществува реална опасност да бъде свален от собствените си зенитни урагия, когато се връща в базата Каши. Единствената друга възможност бе да избяга, но самолетът бе снабден с ограничено количество гориво, крайно недостатъчно, за да се добере до някоя страна, където би могъл да размени модерния изтребител и познанията си срещу свободата. Освен това, бяха им намекнали неведнъж, че ако някой от тях посме да избяга, близките му ще бъдат измъчвани жестоко, преди да се простят с живота си. Чимсър натисна копчето и от двете крила се отдели по една ракета. Другият самолет последва примера му. Четири димни следи се понесоха със скорост, по голяма от тази на звука, към невидимата цел. Останалата част Чимсър проследи на своя дисплей, имаме няколко попадения. Докладва той, след като две от дирите изчезнаха внезапно. Малко понататък същото се случи и с другите две ракети, което му се стори странно, но Чимсър пропусна да го съобщи, приблизително местоположение на сваления обект, попита лейтенантът. За времето, необходимо на ракетите да преодолеят 30 км, изтребителите бяха изминали 15. Краткият разговор при скорост от 2 добави още 8 км. Двата прехващача се снижиха рязко и забавиха скоростта до 800 км в час, като описаха кръг на височина 300 метра над плоската, пустинна равнина. Чимсър обичаше да лети ниско над земята, където скоростта се усещаше истински. Очите му бяха вренчени право напред. Внезапно пред него изникна висока, пясъчна Дюна, която се приближаваше стремително. В този миг Чимсър се вцепени, защото иззад бюната се показа най-странното нещо на света. Успя да го мерне само за секунда при скоростта, с която се носеше, сетне го подмина, но нямаше никакво съмнение, че е дракон, обърнат към вях със зайналата си паст. Обратен за вой, нареди Чимсър. Не последва отговор от Ханксия, обратен за вой, повтори Чимсър, чието самолет вече извиваше назад. Разбрано, обратен за вой и поворот надясно. Чу се разтрепераният глас на Ханксия. Докато пръстите му бягаха по контролното табло, Чимсър извика още веднъж изображението в памета си. Ами той беше отметал. Произнесе пилотът гласно, след това се стресна. Капитане. Прави му братен завой. Разбрано, разбрано, друга Рю Майор. Това е машина, говореше Чимсър, докато изравняваше полета. Той хвърли поглед на дисплея. Нищо. Драконът навярно използваше пясъчната дюна, за да се крие от радара. Сега си я отваря очите, нареди той на ханция, когато дюната изплува на 8 км пред тях. Друга йо командир, а мисля, последва остро статично пращане и писък, след който настъпи тишина. Чимсър реагира инстинктивно, завъртя прехващача надясно, изгуби височина, включи допълнителната тяга и насочи носа почти нагоре. Усети, че грамадното натоварване го смазва в креслото. С невероятни усилия успя да извие глава на страни и охвана с поглед небето. Изведнъж забеляза дракона, който без видими следи от двигатели се издигаше на 4 км от него, като бързо скъсяваше дистанцията помежду им. Чим сър премести штурвала напред, преминавайки от стремително изкачване в безконтролно падане и завъртяно носа към дракона, който бе само на 5 секунди полет. От подобно разстояние можеше да използва само едно оръжие. Чимсър стисна копчето на 30 мм оръдие и почувства, че самолетът се разтърсва, бълвайки в продължителен откос дългите 20 см куршуми. Всеки пети куршум беше трасиращ и ръката му местеше ръчката така, че огнената дия да прекуси гърдите на дракона. Ослепителен лъч светлина бликна от очите на чудовището и се стрелна към самолета на Чимсър се скорост, надвишаваща тази на куршумите. Той освободи спусъка и се завъртя наляво, разминавайки се на косам с лъча. Без да изключва допълнителната тяга и използвайки спускането, за да набере още скорост, Чимсър успя да изравни полета на 350 метра височина при скорост от 19 000, 000 км в час. Летеше право към Каши, твърдо решен, че за него въздушният двубой е приключил. Не само, че беше признал поражението си, но и горивните индикатори сочеха, че лети на резервни запаси, заради ограниченията, които бяха наложени на всички пилоти. Точка, точка, пети, флатото Гиза, Египет, дъмкан плъзна ръка по капака на кивота и едва сега почувства тънички жички, които се извиваха отгоре. В първия миг си помисли, че са част от гравюрата, но когато ги зачегърта, те се отделиха. Три дълги метални мишки, завършващи с миниатюрни клеми, под формата на рози. Докато разглеждаше жичките, стори и се, че е виждала нещо подобно и преди. Тя вдигна ръце и свали короната от главата си. На всеки от трите обръча, от които се състоеше короната, имаше мланичка в блуднатина, обратен образ на фигурите, с които завършваха жичките. Тя извади всяка една от клемите и я постави в съответстващата и в двобнатина на обрача, като забеляза, че бяха изработени от един и същ материал. Първите две си паснаха съвсем точно. По се, преди да постави и третата, като се питаше какво ли ще последва, но беше завладяна от нетърпеливото желание да продължи. Служи и последната клема на мястото й, и капа кът се озари в златиста светлина, която я обгърна. Дънкан повдигна на короната и я постави на главата си. Възкликна, когато видя платото, Гиза оттичи поглед, обрамчено от плодородна, зелена земя, но без пирамидите и сфинкса. Видението се смени и този път зърна при на платото, хищен нокът, чието штръкнал, закривен връх стърчеше високо в небето. От нокът я изстреляха лъч надолу към сталите на платото, прогаряйки тъмен отвор в него. Появи се още един нокът, под който висеше черният сфинкс, прихванат в поле от златиста светлина. Нокътят спусна бавно сфинкса в отвора, а през това време от първия космически кораб слизаха мъже и жени, натоварени с припаси. Дънка носещаше, че умът е претрупан от информация, която пристигаше далеч по-бързо, отколкото бе в състояние да я възприеме. Това, на което бе свидетелка, бе повече от видение. Тя откри, че знае доста за онова, което става пред очите й. Изглежда кивота тя снабдяваше с допълнителна информация под формата на неизживени спомени. Тя се пресегна и смъкна короната от главата си. Едва сега почувства, че е изтощена до смърт, краката й се подкосиха и Лиза се строполи върху капака на кивота, околностите на Великденския остров. Това беше най-тежкото поражение, нанасено на американския флот от времето на Пърл Харбър. Гурдостана на флота, самолетоносъчът, Вашингтон, бе изгубен безвъзвратно. Подобна бе учеста и на подводницата, Спрингфилд. Загубата на авионосеца и придружаващите го кораби бе лишила оперативна група 78 от нейната мощ, тъй като предназначението на оцелелите кораби – два ракетни крайцера, три разрушителя, две фрегати, още една подводница от клас «Лос Анджелис» и два снабдителни сада бе всъщност да охраняват самолетоносача. При Пристигането на «Стенис» кораб близнат на «Вашингтон» бе възстановило бойната ефективност на оперативната група, която сега се намираше на 300 км северно от Великденския остров, под командването на капитан Робинет. Нареждането да останат на позиция и да не предприемат нищо не се понрави на капитана, нито на хората, които командваше. Когато получи нареждане да подготви една група, Хюлени, за проникване на Великденския остров, където да извърши разузнаване, той не се подволни да се захване незабавно за работа. Робинет знаеше, че трябва да поиска потвърждение на разпореждането от командването на флота, но предпочва да не го прави, може би защото се боеше да не получи отказ. Вместо това си позволи да оглави лично подготвяната група от Хюлени която се намираше на борда на неговия кораб, зона 1 Невада. След като хапна набързо в столовата, търкот се върна в заседетелната зала и през последния половин час крачеше нервно напред-назад. Иаков седеше на един стол и полюшваше крака от облегалката, стиснал полупразна бутилка водка. Наложи се да вдигне голям шум, за да измъкне бутилката от коин, но търкот забелеза, че за последния половин час нивото на тъчността в шишето бе спаднало едва с 3 см, колкото руснакът да си навлажни устните. Търкут бе готов да тръгне незабавно, но все още не беше пристигнало попълнението на загиналите барети, нито данните от разузнаването за онова, което ставаше на платото гиза. Търкот забеляза да влиза познато лице в стаята, смени посоката и тръгна редом с Лари от лабораторията за реактивни проучвания. Кинсейт носеше дебела папка под нишница. Отивам да взема новите снимки от телескопа, Хабъл на Марс. Кинсейт кимна, си регион, Търкут стесни района до мястото, където бе разположена базата на елианците. Аха! Тък му когато стигнаха коридора, Търкут се пресегна и препречи пътя на другия с мускулестата си ръка. Пазиш някаква тайна ли? Или има друга причина да си толкова мълчалив? Кинсейт спря. Никакви тайни. Той му подаде папката, нещо става на Марс, но не зная какво, ново оръжие. Кинсет, се и глава. Вие военните само за това си мислите, дали не е оръжие. Понези от Меджик прекарваха цялото си време в гадаене, тези аилиански артефакти не са ли някакво страшно оръжие. Или пък руснаците, не са ли узнали нещо за някое извънземно оръжие? А когато най-сетне го откриха, само, че бяха германците, ние им го откраднахме и създадохме атомната бомба. Но никой не се безпокои за важните неща, да го разбирам ли като не, попите търгот, опитвайки се да се усмихне на сила. И друг път беше работил с хора под стрес и знаеше, че нещата могат да излязат бързо изпод контрол, твърде много кафе пиеш, поклати глава кинсет, не зная какво е това и съм готов да излеза от кожата си, за да разбера. А представяш ли си, точно в този момент тези глупаци от правителството искат да ми отнемат правото да ползвам телескопа? Че какво поважно могат да гледат от тези извънземни машини на Марс, кажи ми. От край време си заравяме главите в пясъка всеки път, когато някой произнесе думата пришелец, а сега хората искат да си извадят главите и да се преструват, че нищо не се е случило. Кинсейт въздъхна, преди да продължи. Не зная, майк. Възможно е да вадят ново оръжие, но нищо не можем да направим за сега. Ще ми се да погледам с какво се занимават през най-добрия инструмент, с който разполагаме. Говори с Куин, посъветва го Търкут, той ще ти намери някоя задна вратичка да се промътнеш до телескопа. Надявам се, кин се, дръпна вратата и влезе в командния център. Търкут се завъртя на място и спия. Зад него, на няколко крачки понататък в коридора, стоеше Яков, трябва да си повнимателен с него. Човекът е на ръба на силите си от изтощение. Всички сме така, руснакът се приближи и го мушна в гърдите с си показалец. Спомни си какво се случи с нас двамата, когато мислехме с това, а не с това. И той си посочи главата. Недей, дей, поде търкот, но младна. Когато видя, че професор Муалама надничал от заседателната зала, какво има, преведов първите две глави от ръкописа на Бъртън, доста бързичко си се справил, отбеляза търкот, подготовката ми не е отишла на празно, хубаво, кимна търкот, мисля, че ще ви се стори доста интересно, продължи Муалама. Не бива да забравяте, че Бъртън е бил поизвестен с преводите си на други произведения, Камасутра и хи, Хиляда и една нощ, например, отколкото са собствени текстове. Този ръкопис е написан с негови думи, но немалка част също представлява превод. Търкот влезе в заседателната зала, следван от Яков. Коин по-бърза да събуди, че у, между другото, подхвърли му алама и посочи една снимка, прикачена към таблото, това е бъртън. Търкот спря и се наведе към снимката. Бъртън изглеждаше ужасно, лицето му беше покрито с белези, косата му разчорлена на чифки и скрещи очи, по време на първата експедиция със пики ги нападнали бербери. Тогава го пронизва копия през двете бузи, обясни му Алама, Спики, Попита Търкот, Джон Спики, друг английски пътешественик. Двамата няколко пъти се отправили из Африка да търсят изворите на Нил. Имаше още една снимка, голяма каменна постройка, която наподобяваше палатка, това пък какво е – гробницата на Бъртън. Построена е с формата на бедуинска палатка. Така поискала жена му. Подумите и Бъртън се боял от пълния мрак. Затова в една от стените е вграден прозорец с рисувано стъкло, през който да проникват слънчеви лъчи. Веднъж Бъртън и е признал, че се страхува от тъмнината и затворените помещения. Търкот кимна, припомнил си как се бе почувствал, когато се озова в капана на подводницата. Мисълта, че е жив погребан в един метален ковчег, му се стори непоносима. Муалама прекъсна мислите му, компютърът е готов да прожекти следващите страници от превода. Търкот вдигна глава, че Лу и Яков вече се бяха настанили на седалките. Той се приближи и натисна клавиша. На екрана се появиха първите думи – ръкопис на Франсис Бъртън, първа глава. От Медина до Гиза – началото на моите проучвания. 1.8.5.3 – за първи път срещнах и Иблис в Медина. Обстоятелствата на тази наша първа среща нямат особено значение за моя разказ. Тази история е за извънземни същества, техните последователи и как всичко това оказва влияние върху човешката цивилизация. Какви са заплахите за нашето бъдеще? По време на срещата Ал и Блис нито веднъж не спомена каква е целта на неговите дирения, едва по-късно научив, че става въпрос за Граала. Той ми намекна обаче, че търси легендарната зала на познанието. Носят се слухове, че в това място се съхраняват истини за отдавна от минали времена. Ал и Блис ме изпрати като хрътка да открия точното и местонахождение и ми обясни как най-безопасно се стига до нея. Очакваше от мен да се върна и да му издам тайната. Дори сега, след толкова много години на проучвания и пътешествия, все още не мога да твърдя със сигурност дали гралът и залата на познанието не са едно и също нещо. Моето лично мнение е, че гралът съдържа в себе си всички летописи. А бе този, който ме насочи към платото Гиза и ме посъветва да търся човек на име Каджи. От думите му остана впечатление, че този Каджи е някакъв пазач. Няма да се спирам повече на Ал Иблис, тъй като той се появява отново в историята ми и тогава ще го опознаете такъв, какъвто го опознах и аз. Заминех за Гиза по времето, когато Спики трябваше да се върне в Англия. Според Мнозина това е един от най-неуспешните периоди от моя живот, докато Спики събираше овациите за откриването на езерото Танганайка и твърдеше, че от него водела началото си река Нил, аз бях далече от Англия, лишен от възможността да получа своя дял от славата. За това път се бях захванал със задача, която ме изпълваше с трепет и вълнение. Срещнах се с Каджи. Подробностите за това как го убедих да ме отведе в залата на познанието също нямат особено значение. Достатъчно е да кажа, че двамата отидохме при голямата пирамида, тази, която е кръстена на фараона Хуфу, или Хелпс. Спуснахме се в подземията и там навлязохме в един тунел, който води право под нея. Каджи използваше пръстен, но някакъв специален пръстен, за да отваря скритите врати. Тръгнахме по някакъв тунел... Прокопан под платото Гиза, наричано от Каджи Акърско плато. Някъде по това време Каджи спря на едно място, където пътищата се разделяха. Единият тунел според него водел към най-страшното оръжие, способно да разруши цялата планета. Но ние тръгнахме по другия път. Слизахме все по-надолу в недрата на Земята. Той ми разказа, че тунелите са били прокопани по времето на нетеро боговете на Древен Египет. В началото ми прозвуча глупаво, тъй като нетеро са само легенда, персонажи от древна религия. Сега вече му вярвам, каза ми, че се движим по пътищата на Росто и още веднъж нарече платото Акерско. Накрая пристигнахме до една подземна галерия, в която видях най-изумителното нещо на света. Още е един грамаден сфинкс, но изработен от черен метал, бжа, божествения метал, така го нарече Каджи. Черният сфинкс беше огромен, може би дори по-голям от този на повърхността. Освен това, този тук бе охраняван от статуята на Шемсо Хор, пазача на Хор, с червеникава коса и рубинени котешки очи, вдигнат на постамент между едрите лапи на черното чудовище. Каджи ми каза, че за да влезем вътре, ни е нужен ключ, какъвто обаче нямахме. Добави, че било време да си вървим, обещал да ми покаже залата на познанието, но не и това което е вътре. Тръгнахме си и поехме обратно по пътя на Росто. Но Каджи ме измами, беше намислил да ме остави да умра в подземията, за да запази тайната. Аз обаче предугадих намеренията му и в края на крайщата той бе жертвата, когато го притисна тежка, каменна врата. Двамата останахме затворени в едно неголямо помещение. Преди да издъхне, Каджи ми разказа една невероятна история. Призна ми, че е облачет, един от очите. Или наблюдател. И кого наблюдавали, точка, онези, които не са човеци. А ерлианците, пришълци, пристигнали на земята преди много, много години. Разказа ми как извънземните воювали помежду си и много от тя загинали. Как последователите им продължили тази връжда през вековете. Разказа ми и други неща преди да умре, които ми помогнаха в моите дирения през следващите години. Накрая избягах. Каджи, споменал има и втора врата към пътя на Росту. Открих тайния проход на пода на помещението, в което бяхме затворени. Там имаше шахта, от която полах на свеж въздух и се дочобоботене на подземна река. Нямах друг избор, не исках да умра като моя водач в тъмнината. Трябваше да се върна при Изабел в Англия. Скочих в шахтата, в секунда или две, стори се цяла вечност. След това се ударих в една наклонена страна на шахтата и се запързалях надолу. Опитах се да забавя спускането си, но камъкът, с който бе облицова на стената, притежаваше невероятна, неземна гладкост. Пързалях се дълго, толкова дълго, че изгубих всякаква представа за време. Когато паднах във водата, бях толкова изненадан, че едва не се удавих. Добре, че течението почти веднага ме изхвърли на повърхността. Вдигнах ръце и докуснах каменен таван почти над реката. Молех се таванът да не се спусне надолу, но вместо това дъното на реката се издигна неочаквано или по-скоро водата се разля настрани, тъй като тунелът се бера ширил. Краката ми се удариха в пода, аз се преобърнах и се опитах да се задържа. Още много пъти ме събая водата, преди да сполуча да се изправя, надвивайки силата на течението. Сега водата ми стигаше до пояса. Намира се в непрогледен мрак, какъвто, надявам се, никой не би познал до момента на своята смърт. После в течението, се да ме изведе до коритото на река Нил, Търкот спря да прелиства и поглед на развълнувано останалите. Това е. Ето как ще я измъкнем. През втората врата към пътищата на Росто и оттам до залата на познанието, приятелю, произнесе Яков с дълбок, уверен глас. Може би първо трябва да дочетем текста. Все още не знаем как господин Бъртан се е измъкнал. Търкот се извърна нетърпеливо към екрана, вървях около половин километр. Бях привикнал да определям механично разстоянието чрез броя на кратките. Разбира се, когато вървиш затанал във вода до пояса, резултатът не е съвсем достоверен. Както и да е, измине известно време, преди да усетя, че не съм сам. Не мога да определя по какъв начин разбрах, че в тунела има още някой, но често съм бил спохождан от това чувство и зная, че мога да му се довея. Нещо ме следваше на известно разстояние в тунела. Тръпки ме побиха при тази мисъл, сякаш зад мен протягаше мразовитата си ръка самата смърт. То, каквото и да беше, ме следваше на равно разстояние. Дочувах леки звуци, дрънчене на метал в камък, но не знаех какво ги причинява. С походи нес странната увереност, че ще бъда в безопасност до тогава, докато се отдалечавам от залата. Реша ли да свърна обратно обаче, моят преследвач ще, ще да ми се изпречи на пътя, за какво говори сега, израмжа недоволно Яков, вероятно въображението му се е възбудило от тъмнината, обясни Търкот, в края на краищата, малко преди това едва не се е разделил с живота си. Намирал се е в непрогледен мрак. Напълно изгубил ориентация за време и място, бил е храбър мъж, рече Яков, човек, който отива там, където другите не смеят. Не би написал нещо, породено само от въображението му. Наистина е знаел, че някой го следва. Но Търкот вече имаше друга идея. Какво е разстоянието от платото ги задонил? Не зная, повдигна рамене Яков, била съм там, намеси се челу, мисля че до реката има няколко километра, божичко, бихме могли, нека първо дочетъм разказа, прекъсна ги Яков и отново поля със студен душе шентосиезма на търкот, продължих напред, а нивото на водата оставаше непроменено. Виках, за да повдигна духа си, и чувах ехото на гласа си да се отразява в стените. Не спрях да броя кратките, за да запазя някаква представа какво разстояние съм изминал. След известно време почувствах, че невидимата заплаха изостава и че ще ми позволи да се измъкна. Но водата започна да се покачва и течението се ускори. Тунелът се стесняваше. Скоро докоснах стената отляво. Продължих напред, като плъзгах ръка по влажните камъни. Когато водата ми стигна до брадичката и таванът на тунела бе само на 15 см над главата ми и продължаваше да се снижава, осъзнах, че отново ще трябва да се оставя в ръцете на съдбата. Поех няколко пъти дълбоко въздух, след това се гмурнах в развълнованата река. Водата изпълваше тунела отдолу догоре. На няколко пъти се ударих в стените на тунела и се претърколих, без да имам представа кога ще мога отново да изплувам на повърхността. Вече започвах да губя съзнание, изчерпал напълно резервите от въздух в дробовете си, когато долових лека промяна. Отворих очи под водата и забелязах гледа, трепкаща светлина. Намирах се извън тунела, виждах над себе си осветената повърхност. Размахах крака, усещайки, че след миг ще избубя съзнание. Изскочих отгоре и поех шумно въздух. Почти веднага долу вих миризмата на големия град и фонзи онзи миг тя ми се стори прекрасна. Бях излязъл в Нил, малко по-на юг от Кайру и северно от платото Гиза. Ако четете тези редове, значи вие също се интересувате от залата на познанието. Тя е много добре скрита. Трябва да призная, че бях твърде развълнуван, когато се спускахме през тунелите от голямата пирамида и не запомних онзи път. Дължа ви извинение за това. Един истински изследовател трябва да внимава откъде минава. Но когато Каджи ме изведе от подземната зала, вече се старах да запомня всяка стъпка. Не зная доколко това може да ви е от помощ, защото става въпрос за пътя от залата на познанието до малкото помещение, в което се озовах затворен, откъдето няма никакъв начин да се отвори каменната врата към тунела, но ще се постарая да бъда максимално точен в обясненията си. Извървехме 120 крачки надолу към тунела в мрак, който поглъщаше всякаква светлина. Отяво имаше врата, нея Каджи отвори с помощта на пръстена. Завихме на дясно, направихме 170 крачки и стигнахме до една врата, която се показа едва когато Каджи опря пръстена в стената от дясно. След тази врата преминахме още 70 крачки до нова скрита врата от дясно, зад която бе помещението, където Каджи се опита да ме затвори. Не веднъж през моите експедиции съм използвал тази система за измерване на разстоянието и знаят точно, че 170 мои крачки се равняват на 100 метра, ако тунелят през който е избягал, излиза на север от Гиза, заговори разпалено Търкот, следователно тази подземна река е извира южно от платото. Ето как ще проникнем, като следваме течението, но как ще намериш галерията, в която се намира този черен сфинкс, Попита Яков, ще я намеря, обеща Търкот. Той вдигна слушалката и се обади на майор Куин в Куба като му нареди да събере пълна информация за платото Гиза и най-вече за хидрографските проучвания на коритото на река Нил в околностите. Но по какъв начин ще отворим вратите, за които говори Бъртън, не се предаваше Яков, трябва да се сдобием с пръстена на онзи наблюдател. Отвърнатъркот, вече имахме един от Харисън, наблюдателя, който загина в Южна Америка, но Дънкън го взе, когато тръгваше за Гиза. Трябва ни друг, значи ни трябва друг наблюдател. Ким на Яков, нали знаеш, изникват, когато най-малко ги очекваш, подмет на Търкот. Те са, той спря и погледна на му лалама. Всъщност, какво те накара да се захванеш с живота и пътешествията на Бъртън? Ами, той е много интригуваща личности, как намери толкова бързо скиптера, прекъсна го Търкот, ядосън, че не е попитал порано, нали ти казах. В ръкописа имаше чертежи, които, но преди спомена, че не си могъл да разчетеш ръкописа. А ето, че сега го преведе. Значи си ни лъгал. И се опита да запазиш в тайна скиптера, добави Яков, засилвайки подозренията на Търкот, защо остави Дънкан да отиде при кивота. Защо не го направи сам, на металото ставаше само на нея. Правиш само каквото искаш и когато искаш, така ли, Търкот стана и се приближи към лалама. За кого всъщност работиш, за никого не работя, не ти вярвам, отсече Търкот. Чело се надигна и застана между двамата. Мисля, че трябва да работим един за друг, не един срещу друг. Търкот посочи с пръст муалама, да, но той си има собствени планове. Само, че до тук, той се обърна към Куин. искам да му забраните достъпа до всякаква информация. И най-вече до ръкописа. Поставете го под наблюдение. Чакайте, подскочи муалама, завладян от паника при мисълта че ще му отнемат достъпа до ръкописа, да обърна се към него Търкот. Мога да ви кажа къде има наблюдатели и откъде знаеш, попита Търкот. Муалама бръкна в пазвата си, извади медальон, окачен на верига. Върху медальона бе гравиран знакът на наблюдателите. Търкот неволно стисна и умруци, значи си наблюдател. Аз бях наблюдател, поправи го Муалама. И какво се случи, попита Яков. Все още ли пазиш пръстена си, добави Търкот, нямам пръстен. Само членовете на първи орден имаха пръстени. Аз съм от втория орден, той отново вдигна медальона, каза, че вече не си наблюдател. Водече събирах информация, но първият орден не одобряваше действията ми. Искаха от мен да държа потокло един определен район и да не надига много глава, защо се отказа да бъдеш наблюдател, продължи с въпросите, че -у. Омръзна ми да ме третират като човек втора ръка. Обясни му Алама, моите предси са били върбувани от първите наблюдатели, ладжетите. В тази организация съществува строга иерархия, разделение между истинските наследници на ладжетите и тези, върбувани в последствие, първия и втория орден. Искав да узная истината, истината за какво, обади се Яков, за това кои са наблюдателите. И защо се занимават с тази дейност? Търкот се наведе напред и узнали истината. Муалама кимна, научих доста неща, разкажи ни, папка ни челу. кои са наблюдателите? Как са започнали, твоята информация ще ни помогне ли да се сдобием с пръстен, попита Търкот, чието мисли постоянно се връщаха към предстоящата мисия. Муала ма почеса по си теме. Започнах, когато жена ми разбра, че е болна от рак на гърдата. Наложи и се да мине по целия път операция, химиотерапия, експериментални лекарства. Нищо не помогна. Когато умря, аз изгубих, той разпери ръце, в търсене на най-подходящите думи изгубих вярата си. Жена ми беше християнка, до последния си дъх вярваше, че отива на по-добро място. Но аз, който знаех за ирианците, не бях сигурен в какво да вярвам. Тогава пожелах да узная истината. От един друг наблюдател, далечен роднина на Каджи, бях чул, че Бъртан е бил в Гиза. Открих сведения за пътешествията му в Танзания, където живеех. Ето защо започнах да го изучавам. Тръгнах по стъпките му из целия свят, посетих много места, където е бил и той, опитвайки се да узная всичко, което е научил. Муалама поклати глава. Странно, оказа се, че се е натъкнал на хранилище на наблюдателите само на няколко километра от неговия дом в Англия. Къде? Подскочи Яков, гласномери Тор, близо до равнината Солсбъри, в юго Англия. Бъртън отишъл там през 1864 с Джон Спики, негов спътник от пътешествията по Нил. Наблюдателите преди това се опитали да убият Бъртън и предполагам, че е взел Спики, за да му помага. Или, повероятно е искал и друг да узнае истината, ако го сплати нещастие. Докато Бъртън е бил консул в Западна Африка, е имало опит за покушение на живота му, след като организирал експедиция за издирване на лунните планини, известни сред местното население като Ровензори. Разположени се дълбоко във вътрешността на континента. Не за пръв път му се случвало подобно нещо и нямало да е и за последен. Когато узнах, че Бъртън и Спики са ходили в Гластонбари, аз също отидох там. Бях заинтригувал от факта, че Спики е умял на следващия ден. Според вестниците случайно се прострелял, но аз видях в това дългата ръка на наблюдателите. Предполагах, че Бъртан и Спики са открили нещо важно, което е предизвикало подобна реакция. Пристигнах втор по тъмно и веднага зърнах на забения, строшен пръст на каменната кола да стърчи от един хълм. Изкатерих се горе, защото знаех, че по това време ще съм сам. Знаех какво търси и с помощта на фенерче не след дълго намерих малка глъбнатина в една от каменните плочи от страни на полуразрушената кула. Поставих медальона в глъбнатината, но нищо не се случи. Бях отчаян, продължих да търся наоколо, но не открив друго подходящо място, Тъкмо му щях да си тръгвам, когато чух шумно триене на камък в камък. От към една сумрачна част на кулата се приближи фигура, облечена с черно на метало. Приличаше на монах, имаше дълга бяла брада и бледа кожа. Вдигнах ръка и му показах медальона си, а той на своя ред ми показа пръстена. Откъде са се взели тези пръстени, попита търкут, търпение, рече му Муалама, скоро ще стане ясно. Наблюдателят ми даде знак да в фенерчето. Какво търсиш, попита ме той. Предварително бях обмислял какво да кажа, ако срещна друг наблюдател и стигнах до извода, че истината е доброто решение. Казах му, ме съм далеч от къщи и познание. Изглежда научках правилния отговор, защото той ми се усмихна. Аз съм този, който съхранява нашето знание, обясни ми тогава. Каза ми също, че се нарича Брин. Спомних си, че на старошотландски това означава «Душа от хълмовете». Попитаме за моето име. Открих му го, както и откъде идвам. Тогава все още не ме смятаха за изменник, в унази нощ щях да стана враг на наблюдателите. Някой от вас бил ли е в Гластонбари? Всички поклатиха едновременно глави, незабравимо местенце. Намирахме се на висок 200 метра хълм, штръкнал над околната равнина, като сочещ в небето пръст. Истинска загадка е как се е появил подобен хълм насред просторната равнина. Според легендите в древни времена на хълма са живели дроидите и там пели своята вечна песен. Сменяли се постоянно, денем и нощем, зиме и лете, за да не секва песента, която, пак според една легенда, поддържала Тор жив. Попитах Брин за Тор, той ми отвърна, някога Тор бил заобиколен от вода. Земята около нас се намира под морското равнище и това място е било остров. Наричал се Авалон, но това е митично място, възрази аз. То не съществува. Чувстваш ли земята под краката си, попитаме той? Значи съществува. Авалон е бил тук. Много прочути хора са стояли върху този къс земя. Тук е смъртното ложе на Артур. Донесли го след последната битка, битката за Камуан. Мерлин също е посещавал хълма много пъти. След това Брими разказа и за други легендарни личности. Които са се изкачвали на Тор, брон, краля на рибарите, който управлявал Тор преди идването на Артур. Още по-рано бил Йосиф Ариматейски, дошъл направо от светите земи. Според някой, приятно от пътешествията си насам той дори водил със себе си младия Христос. Аха, възклик на Яков, неспособен да контролира реакциите си. Муала ма поглед на Руснака, казвам само това, което съм чул и видял. Продължавай, поткани го Яков, просто всеки път. Когато чуя нещо шокиращо, си мисля, че ще е за последно. Но до сега все не познавам. Зная как се чувстваш, ким на муалама, Брин ме поведе и двамата се спуснахме през един отвор във вътрешността на полуразрушения манастир. Приближихме се към останките на кулата, която стърчеше нагоре към обсипаното съзвезди небе. Брин вдигна ръка и произнесе няколко думи, които не можех да чуя. След това коленичи и опрях пръстена в каменния пот. Една голяма и тежка плоча се спусна надолу две стъпки, след това се отмести в страни, разкривайки стълбище, което изчезваше надолу в мрака. Като гледах тази черна дупка, усещах, че ме побиват тръпки. За първи път от много години насам се запитах дали действително искам да узная истината и няма ли да е по-добре, ако си остана невежа. Дори малкото, което бях научил, вече бе като непосилно бреме за душата ми. Брин не ме чакаше. Наведе се и заслиза надолу в мрака. Бутушите ми кънтяха върху каменните стъпала. Въздухът бе студен и влажен. Каменните плочи, в които бе облицован коридорът, бяха съвършено шлифовани. Малко по-надолу те отстъпиха място на солидна скала. Стените й бяха гладки, тунелът проязваше сърцевината на хълма с лекота на забит в масло нож. Погледнах надолу и видях, че стъпалата са износени съвсем малко в средата. Единствената светлина идеше от газената лампа на Брин и от моето фенерче. Малко по-нататък Брин спря на една площадка. Стълбището правеше завой под прав ъгъл и продължаваше надолу, но ние спряхме пред гладка стена. Той постави пръстена върху нея и отвори поредната тайна врата. Даде ми знак да мина първи и аз прекрачих вътре. Брин застана зад мен, след това чух вратата да се плъзга. Брин се наведе и постави лампата на пода. Попитах го къде се намираме. Отвърна ми, че мястото имало много названия от различни епохи. Някой го наричали гробницата на Мерлин. Според други това било преддверието към отвъдния свят. Попитах как той го нарича, а той ми отвърна простичко, това е моят дом. Продължихме нататък. В центъра на кухината имаше голям кристал, висок поне 2 метра. Преди да го доближим обаче, Бринсви надясно и тръгна по крестената. Тук отвори една врата, хитромно скрита между две колони от кристал, зад която се показа още един подземен тунел. Вървяхме около километър, преди блин да спре. Отново постави пръстена на стената и отвори поредната врата. Този път той вървеше отпред. Озовахме се в неголямо помещение, дълго 10 метра и широко 5. В центъра бяха струпали дървени писалища, а стената от ясно бе скрита от рафтове, напомнящи винарските, само дето вместо шишета там бяха подредени пергаментови свитъци. Виждал съм подобно нещо в един стар манастир във Франция, наричаше се «Скрипториум», стая, където монасите педантично преписват древни текстове. Брин ми каза, че свитъците били архиви за дейността на нашия орден и че в тях се разказвало подробно за ладжетите. Намирахме се под града, точно под мястото, където бе построено новото лабадство. Оглеждах се, он е от почуда. И в най-смелите си мечти не си бях представял, че мога да се натъкна на подобно откритие. Брин махна срака към стената. Написани са на различни езици. Преглядел съм доста от тях, но повечето така и не можех да разчета. Приближих се към тази съкровищница сякаш ме привличаше гигантски магнит. Докато се ровех, Брин ми разказа всичко, което знаеше. Той не бил от активните наблюдатели, занимавал се главно с архивърска дейност. Каза ми, че в днешните модерни времена задачата била напълно компютризирана. Неговата работа била да наглежда старите записи и да осигурява достъп до тях за другите наблюдатели. От него научих, че ладжетите били прогонени от тор преди хилядолетия. Докато говореше, разтворих нетърпеливо първия свитък. Беше изпъстрен с знаци, които отдалеч напомняха египетски иероглифи, но бяха различни. Сетих се, че написаното е на старонически. Брин ме посъветва да погледна под първия свитък. Повдигнах го и отдолу се показа друг. Този път написан на Келтски. Каза ми, че това бил превод, направен през средновековието, докато плъзгах поглед по редовете. Помолих го да ми разкаже за лъджетите, за първите наблюдатели. По думите му лъджетите били жреци в Атлантида. Служили на ирлианците и ги почитали като свои богове. Построили храм, в който не допускали да влизат просто смъртни. Пирамида от червен камът се издигала на върха на храма. Вътре, в центъра, на специална маса бил положен кивотът, в който се съдържал граалът, почитан като преносител на вечния живот, здравето и познанието. Тази червена пирамида, прекъсна го търкот, не бях чувал досега за нея. Стражът компютър, който видях, без също пирамида, но от злато, той погледна към Яков, на теб да ти е позната. И Яков поклати глава, не. Дали това не е някакъв главен страж, може би, съгласи се Муалама. на жреците не било позволено да докосват пирамидата, нито да я поглеждат. Кивотът също оставал затворен за тях. А Спасия, водачът на ирлианците, обещал на ладжетите, че ако му служат вярно, ще дойде ден, когато силата на Граала ще им принадлежи и всеки от избраниците ще получи вечен живот. Безсмъртието, неизменният дар на боговете, бил скрит в кивота и се съхранява от Граала. Можете да си представите колко послушни са били жреците, почти като съвременните религии, отбеляза, лу. Заради обещанията, които криел в себе си Граалът, ладжетите го почитали, но им било забранено да черпят от енергията му. Казано им било, че ще настъпи време, когато ще получат достъп до Граала и неговата щедрост, но все още било рано за това. Така продължавало поколение наред и всяка поредна вълна от ладжети вярвала на обещанията. Умирали, предавайки на децата си своята вяра. Ала никой не виждал с очите си Граала и постепенно взело да се надига недоволство. Така накрая дошли тези, които въпреки обещанията на аирлианците вече не желаяли да им служат. Те искали да получат познанията веднага, искали да се възползват от силата на Граала сега, преди да умрат, и вече не били склонни да чакат и да се надяват на чудо в някакво далечно, необозримо бъдеще. Мислили, че ако получат достъп до Граала, те самите ще станат богове. Но ирлианците били твърде силни. Всякакви опити за опълчване били потушавани незабавно и жестоко. Човекът имал свое място, също както пришелците. Но сетне се появил артът и с него избухнала гражданската война между аирианците. Лъджетите и народът на Атлантида воювали на страната на Аспасия и мнозина загинали. Оцелелите били предадени, а Ирлианците сключили примирие помежду си, Аспасия и последователите му станали изгнаници на Марс, а Атлантида била разрушена от артът. Мнозина от били избити, животът бил подарен само на малка група, която получила задача да превърне местното население в верни слуги на Аспасия. Муала плъзна поглед по лицата на присъстващите. Представяте ли си как са се чувствали? предадени, с избити семейства и разрушени домове. Тогава решили да основат организация и да свикат среща на една планина в северна Англия, на Тор. Тук оцелелите след потъпянето на Атлантида споделили преживяванията си. Разбрали също, че малко преди Аспасия да си тръгне, Неколцина от най-ревносните ладжаки били вкарани в храма и подложени на трансформация от неговия страж – златистата пирамида, водачите, досети се Яков. Муала Макимна, наредили им да преместят кивота и на безопасно място. Те били създателите на «Мисията». Освен това на сборището узнали, че съществуват и други, наречени унези, които чакат, наемници на артът, които трябвало да подготвят за връщането му. И така, оцелелите решили никога вече да не вярват на ирлианците. Заклели се да се посветят на тази задача, за да не допуснат човечеството да бъде измамено и предадено повторно. След това се разпръснали по новите си домове, а Тор останал като съкровищница на събраното от тях познание. Както вече ви казах, според Брин в модерните времена информацията се съхранявала в компютри. Фактически подземният скрипториум бе само една реликва от миналото. Струва ми се, че старецът се чувстваше самотен. Попитах го дали е чувал за Бъртън. Каза ми, че преди много години дядо му пуснал Бъртън да влезе. Бъртън носил пръстена на каджи и прочел много от архивите на наблюдателите, дори взел някои от свитъците за превод. Успял да избяга, преди другите да го открият, пръстените, попите търкот, всички ладжети притежавали пръстени, които им осигурявали безпрепятствено проникване в храма. При изработването им била използвана ирлианска технология, все още не си ни казал как да се здобием с пръстен, посочи търкот, всъщност, оказа се, че си ни мамил. Защо да ти вярваме сега? Муалама не обърна внимание на въпроса, докато двамата с Блин разговаряхме, разне се звън. Според Блин това означавало, че някой е поставил своя пръстен или медальон на стената, както бях направил аз. Отиде да види кой е, а аз използвах времето, за да прегледам документите. Муалама замълча, после, поткани го търкот. Оказа се, че наблюдателите са държали потокотор, ли са. Че Брин е стари и изкуфал. Някой, не зная кой, хвърли възпламенител на граната в скрипториума и затвори вратата. Свитъците се подпалиха веднага, помещението се изпълни с пламъци и дим. Лежах на пода, заобиколен от огън. Дрехите ми пламнаха, но аз не смеех да мръдна, вдишвайки последните остатъци от кислород. Най-сетне всичко, което можеше да гори, изгоря. Бях пострадал сериозно. Вратата се отвори и някой влезе. Човекът се приближи до мен и колейничи. Съобщи ми, че ме чака болезнена смърт като разплата за моето предателство. След това ме остави да издъхна. Но ме беше подценил. Още що ми излезе, аз скочих на кръка и го последвах. Използвах болката, за да черте сили. Търгоци си спомни за жестоките белези от изгаяна по гърба на Едрия Негър. Сега вече разбираше какво бе преживял Муалама. Понататък в тунела в Брин и някакъв непознат. Вървях след тях, докато излязоха на повърхността, тук изчаках да се отдалечат. Едва тогава си позволих да подам глава и да вдишам от нощния въздух. Усетих, че ризата ми е изгоряла. Докато слизах надолу към колата, се спънах и паднах. Едва не завих от болка. Най-лошото бе, когато се опитах да седна. За малко да припадна, видях светлините на тяхната кола и си казах, че трябва да издържа още малко. Последвах ги. Подкараха изток и аз реших, че отиват към Лондон, но после завиха на север. Когато пътят премина покрай два каменни часовоя, две изправени скали, разбрах къде се намирам, е в бари. Бяхме вътре в кръга от камъни, които заобикалят мястото. Тук колата пред мен напусна шосето и пое по един страничен път. Изгасих светлините и ги последвах. Отпред изникна висок хълм. Останах като гръмнат, когато колата пое право към него и изчезна вътре, сякаш погълната от мрака. Чаках дълго, но никой не се показваше. Едва тогава тръгнах да потърся медицинска помощ. Но вече знаех къде е базата на наблюдателите, хълмът си убари, във вътрешния кръг от камъни на Евбари. Ето там ще намерите вашите пръстени. Търкот се обърна към Куин, нека ми приготвят скакалец. И цялата информация, която можеш да намериш за този хълм, ръкописът, попита муалама. Ако информацията, която ни даде, е достоверна, ще го разберем скоро, ще ти позволя да продължиш с превода му. Но ако те залови отново в лъжа, или пак скриеш нещо от нас, ще наредя да те приберат на топло. Търкот напусна стаята, следван от останалите, и муалама остана сам. Африканецът погледна купчината листа и лицето му се изкриви в странно изражение, сякаш не знаеше къде се намира. По тялото му премина тръпка, той изпъна гръб и се прилепи към облегалката. От устните му се откъсна мъчителен стон и чернокожият вдигна ръка към тила си, където беше източникът на бълката. Той премигна и обърканото изражение изчезна. Премести ръка към лявото си ухо, а когато я отдалечи, подланта му имаше кръв. От отвора на ухото се стичаше тъничка, тъмночервена червена струйка. Муала попи кръвта и избърса ръката си с кърпичка. След това се захвана отново да пише. 6. околностите на Великденския остров, придържайки се към теорията, че безшумното проникване е за предпочитане пред използването на сила, особено след като противникът бе успял да им отнеме такова мощно средство за унищожение, като цял един самолетоносач от клас, Нимиц, командират на отряда, Хюлени. Реши, че само двама от хората му трябва да се опитат да проникнат по чтита, за обикалещ Великденския остров. А и без това, фюлените работеха по-ефикасно в малки групи, а отряд от двама бе най-малобройното оперативно звено. Избраниците бяха младши лейтенантите Макблю и Оливети. И двамата бяха отлични специалисти и притежаваха боен опит от операции в Гренада и от пустинна буя. Точка. Планираше се проникването да се осъществи на три стъпки. Първо, един хеликоптер, Чимок, щеше да отнесе двамата и една надуваема лодка от борда на Стенис до позиция на 8 км извън силовото поле. Хеликоптерът щеше да ги спусне близо до острова, откъдето с помощта на лодката щяха да се приближат максимално до невидимата стена. Тук щяха да изпуснат въздуха на лодката и да я приберат в раница, преди да се потопят и да потърсят отвора. След като преминат от другата страна, отново щяха да надоят лопката и да продължат към брега. На обратния път щяха да използват същия метод, а когато се отдалечат достатъчно, щяха да пратят сигнал до хеликоптера да ги прибере. Двамата, хюлени, бяха запознати с местонахождението на стража по трапа Каро и разполагаха точни карти на подземните тунели. Нищо повече не знаеха за онова, което става от Вациловия щит. Капитан Робин Етим бе поставил две задачи. Първо, да разузнаят какви ги върши противникът и най-вече, каква е съдбата на Вашингтон и Спрингфилд. И след това да спасят Кели Рейнутс. След като получиха тези инструкции, Оливети и Матглю се качиха на своя чинок и отлетяха право към Южния хоризонт, Цянлин, Китай. Точка на десетки километри около черния щит с диаметър в основата 5 км и височина 2. Имаше само изгорена, безжизнена земя. Драконату висна във въздуха на 50 на метра от щита. Вътре седеше Лексина, положила малка черна сфера в скута си. Върху повърхността на сферата бяха изрисувани шестоъгълници и всеки от тях светеше едва забележимо, обозначен от изписаните вътре старонически символи. Лексина натисна последователно четири от знаците. Щитът внезапно изчезна, откривайки мрачния масив на Цианлин. Планината гробница. Елек премести напред контролния лост и драконът се стрелна към хълма. Лексина отново плъзна пръсти по сферата и в склона пред тях се появи голям, кръгъл отвор. Преди да влязат в тунела, който се спускаше надолу към централното складово помещение, Лексина задейства отново силовия щит. Драконът се приземи на пода на голямата подземна кухина. Оттърбоха му се на малка рампа и по нея слезе Лексина, стиснала копието на съдбата, а след нея вървяха Елек, Коридан и Гергор. Черни метални подпори се извиваха под тавана на голямата кухина, наоколо бяха разхвърлени различни по големина контейнери, един от които доскоро съдържаше дракона, а въдру, също отворен, имаше голям, въртящ се цилиндър, който генерираше силовото поле. Лексина подмине двата отворени контейнера и се насочи към една врата, зад която започваше широк тунел, а другите ченове на онези, които чакат я последваха. Когато стигнаха едно разклонение в три посоки, Лексина сви надясно и започна да се спуска надолу. Тя спря внезапно, когато тунелът на 20 на метра отпред се лазари от мътновото, червеникаво сияние. Сиянието постоянно се менеше, приемайки накрая някаква призрачна, човекоподобна форма. Лекси на коленичи, а останалите последваха примера й, без да откъсват очи от странното видение, чието ръце и крака бяха по дълги от човешките, тялото бе скъсено, а главата, покрита с червеникава коса. Рубинено червените очи гледаха вренчено право в лексина. Фигурата повдигна дясната си ръка с разтворена напред Дуан и заговори с нисък, дълбок глас на приятен, музикален език. Обращението продължи около минута, след което видението бавно се стопи. Лексина постави калафа пред себе си и го отвори. Тя извади отвътре копието на съдбата и го вдигна, като го държеше за късата дръжка под самото острие. След това се изправи, насочила острието напред и тръгна колебливо навътре в тунела. След няколко крачки спря, заслепена от внезапно проблясване. Тя премигна, нагаждайки котежките си очи към червения сноп светлина, който извираше от едната стена и се губеше в насрещната, точно под върха на острието. Лексина внимателно свали върха, докато копието пресече лъча. Подобно на многостенен кристал, металното острие разпръсна в продължение на няколко секунди светлината във всички посоки и тунела. След това червеният лъч изчезна. Лексина пристъпи още няколко крачки, озова се в пространството от лъча, след това даде знак на останалите да я последват. Държеше острието пред себе си, тъй като не беше сигурна дали понататък няма да се натъкне и на други смъртоносни капани. Също като войници, които пресичат минно поле, проправяйки си път с детектор, малката група се спускаше надолу през главния тунел, който водеше към най-долното ниво на Циан Лин, зона 51. Силбари Хил е най-големият вдигнат от човека Землист хълм в Европа, докладва Коин, който вече бе раздал снимки на присъстващите. Висок е над 40 метра и покрива площ от пет акра. Не ти ли напомня за нещо друго? Обърна се търкут към Чаул. За Цянлин. Лин, Кимна Тя, а илиянците предпочитат да крият базите си под земята. Коин наведе глава в знак на съгласие, никой не знае защо и как е бил построен Силбари. Според легендата, съществува там от както свят Светова. Местните хора го избягват дори в наше време. Наблюдателите се завзели няколко стария илиански поста, съобщи муалама, също като водачите и онези, които чакат. Сигурен съм, че си е самоумалена версия на Циян Лин. Е, добре, реши Търкот, отиваме там, приятелю, на Яков с глас, в който се долавяше нещо. Какво, какво смяташ да правим, ще си набавим пръстен на наблюдател, за да можем да спасим Дънкан, защо, повдигна вежди Яков, защо ли, повтори търкот, който не беше сигурен, че е чул правилно. Изведнъж лицето му се обагри и той стисна юмруци. няма да я изоставим. Ние сме група и никой, но, скъпи приятелю, прекъсна Гло Яков, вдигнал помирително ръце, послушай ме за момент. Когато бяхме в Москва, действията ми се ръководеха от тук, той си посочи сърцето, и видя какво стана. Повярвах на Катенка, и тя ни предаде. Търкут не беше забравил случая в московските подземия, когато приятелката на Яков бе извадила оръжие срещу тях, да не искаш да кажеш, поде той, но руснакът отново го прекъсна. Не казвам нищо за доктор Дънкън. Това, което ме безпокои, е много по и двете страни в тази война на извънземни се опитват да ни унищожат. Ето какво не ми дава покой. Какво общо има между Гиза и Великденския остров, или Циан Лин, или мисията. Там ли водят всички нишки? Нямаме представа къде се намира мисията, а всички си даваме сметка колко е опасна. Търкут го гледаше объркано, мислите му бяха погълнати изцяло от предстоящата операция и просто не можеше да схване накъде бие руснакът. Иаков изглежда се досети, защото се надигна и седна до него, допуснахме много грешки. Аз допуснах много грешки, една от тях бе, че повярвах на катенка. Но имаше и други, нека се опитаме да не грешим повече. Съгласен ли си с мен, да, прошепна търкот, опитвайки се да потуши яростния пламък в гърдите си. И Яков кимна, бавно и мъчително научаваме някои от истините, които се съдържат в ръкописа на Бъртън. Не забелязахме неща, които можеха да ни помогнат и по-рано. Трябваше да знаем за наблюдателите, за мисията, за унези, които чакат, за водачите, за всички, преди да ни на подготвени, а това ни струваше скъпо и прескъпо. Спомни си загиналите в Южна Америка, двете взривени американски сувелки, моите приятели от четвърти отдел и Яков посочи Сочи спалят през рамо към компютрите. Край един от тях бе седнал му Алама, в, клубен в разчитането на ръкописа, посланието на Бъртън. За теб то е само възможност да спасим доктор Дънкън. Но за какво се говори всъщност в него? За Граала, Иаков Кимна, точно така. Мисля, че то е, както вие казвате, повратната точка в тази гражданска война. С други думи, нещо много, много важно. Може би самата война между аирлиянците е избухнала заради него. Във всеки случай, ако писате в състояние да ни даде известна представа за неговата важност, какво е Граалът, обърна се търкот към Муалама, Освен това, което знаем за него, имам предвид Крал Артур, Последната вечеря и прочее. Ако той наистина е толкова важен, може би държим в ръцете си всичко, което ни е нужно. Муалама се наклони напред, за да може да вижда и двамата мъже. Граалът е стара легенда, която е възникнала на много места. Често тази легенда се свързва с историята за старозаветния кивот. Известно е, че по време на управлението на Иерусалим, рицарите-тамплиери са знаели местонахождението на кивота. Легендите често водят към истината, но този път е дълъг и лъкатошещ. Така че гралът може да е много неща. Или нищо, Бил е достатъчно важен, та да, да посвети живота си на него, заяви Търкут, очевидно е означавал много и за сянката на Анспасия, щом толкова много го е искал. Съгласен съм, рече Муалама, старите легенди са много объркани и подлежат на различни, дори противоречиви тълкувания. Някои наистина вярват, че старозаветният кивот играят с едно и също нещо. Забеляза обърканите изражения на Яков и Търкот, Муалама по-бърза да разясни: Кивотът всъщност не е ковчег. Също както гралът не е само метална чаша или купа, но каквото и да са те, не им пречи да са едно цяло. А може всяка от частите да изпълнява собствена функция. В края на краищата, хилядолетия наред, цивилизованото човечество е благоговеело пред тези предмети. Някои от историите, които са се разказвали за тях, не са нищо повече от дезинформация. Прах в очите, знаете ли като какво са ги описвали различни източници, той не дочека отговор. Гралът, например, е бил смятан за небесен камък, нещо, което сега не ни изглежда толкова далеч от истината, нали? Разбира се, преди човечеството да узнае за присъствието на ирианците на земята, учените са го мислили за метеорит. Но може би той наистина е звезден камък, донесен тук от пришелците. Има дори една легенда, според която този камък е даден на човека по време на битката между Луцифер и християнската Света Троица. Сторили са го ангели, които не застанали на нито една от двете страни. Според друга легенда, подобна на тази, Граалът е скъпоценен камък, паднал от короната на Луцифер, след като той възстанал срещу всемогъщия Господ Бог и бил сразен. Не забравяйте, че отначало Луцифер също е бил ангел. Бъртън го споменава в ръкописа си като име, дадено на сянката на Аспасия. Ако се преместим напред в епохата на Христос, не можем да подминем, разбира се, легендата, че Граала е чашата, от която Христос е пил по време на Тайната вечеря. Повечето хора вярват, че това е първото споменаване на Граала, но в действителност той съществувал преди Христа. Има една юдейска легенда. Среща се в Стария Завет и е свързана до някъде с Граала, за два предмета, наречени Тумин и Урим. Това са топки от прозрачен материал, пълни с гореща вода. Предполага се, че са направени от огъня на слънцето. Та тези Тумин и урим трябвало да бъдат заровени в една пещера заедно с кивота, или може би те самите са кивота, кой знае. От друга страна, не е изключено да става въпрос за съвсем различни предмети. Може би рубинената сфера, която открихте в голямата цепнатина в Етиопия, е тъкмо една от тези прозрачни топки, пълни с гореща течност. Не бива да забравяме, че примитивните хора са описвали явленията според собствените си понятия. Друг начин да се анализират преданията е като се проследят нюансите в езика, който е използван. Една от думите, използвани за грала, е сам грел. Някои учени разделят тази дума на две – «Сан Греал», което естествено означава светият Граал. Но ако я разделим по друг начин, ще се получи «Сан Креал, което означава кралска кръв. Муалама се засня, тази теория не се радва на особена популярност в наши дни, тъй като подсказва идея, противна на християнството. Кралската кръв е потомството на Христос. Тези, които възприемат «Сан Креал като истинско значение на Граала, всъщност твърдят – че Христос е имал дете от Мария Магдалена. Има такива, които вярват в съществуването на тайно общество, съхранил кръвното наследство на Христос до наши дни, и че потомците му са вземали важно участие в различни повратни исторически моменти. Шегуващ се, нали, попите търгат. Макар че муалама се усмихваше, гласът му остана сериозен, не се шегувам. Просто ви разказвам някои от преданията и историите, свързани с грала и кивота. Струва ми се, че кръвта наистина играе някаква роля във всичко това, вметна Яков. Бъртън я споменава в ръкописа си, когато говори за вампирите. По време на изследванията ми в четвъртия отдел често попадах на разработки, свързани с човешката кръв. Говори се, че дълги години КГБ провеждал експерименти с кръв от различни източници, в които търсели определени щамове. Вече знаем, че нацистите са използвали кръв от един водач, която инжектирали на някой от лидерите им, но с каква цел? Търк от кимна, Дънкън вярваше, че Вернер фон Сеепт е преживял толкова дълго само, защото във вените му имаше останки от айлиянска кръв. Дори след много години, той се обърна към Муалама, какво друго знаеш за Граала, добре познати са келтските и артуриянски легенди, свързани с него. Те обаче датират от времена преди появата на крал Артур. В едно келтско предание, например, се говори за Калдрон или Граала от Ооен, даряваш на изчерпаеми познания на унези, които пият от него. Казано е също, че Калдрон може да връща живота. Има и друга легенда, в която Граалът се свърза с копието на римския легионер Лонгини, копието, с което е бил прободен Христос на кръста. Вече знаем, че в тази легенда има зранца истина. Ким на Яков, копието на съдбата се оказа поредният реднията Ильянски артефакт. Значи сте съгласни с ръкописа, че гралът и кивотът са също илиенски артефакти, попита Търкот. Муалама кимна, да при това много могъщи, след като са предизвикали гражданска война и се на път да я подновият и каква е функцията им. Виж, за това все още нямам отговор. Но всички легенди от различни източници са единодушни по въпроса, че гралът, както и да изглежда в действителност, дарява здраве, мъдрост и безсмъртие на онези, които го притежават. Търкут се замисли, но ако Граалата в черния сфинкс слиза, имаме повече от една причина, за да я измъкнем от там. Да, приятелю, съгласи се Яков, само исках да проверя дали разсъждаваш в главата си. Защото това означава, че не тя е най-важното нещо там, макар сърцето да ти говори друго. Ако се наложи, трябва да спасяваме първо Граала, а сет на нея. Съгласен ли си, Търкот погледна врещено Яков, прегватна и излага, съгласен съм. 7. Южният Пасифик, високите 10 метра вълни се удряха яростно в стоманения корпус на гигантския кораб и отстъпваха, без да го засегнат. По дълъг от футболно игрище и по високо Темпайр Стейт Билдинг, супертанкерът, Джар Вайкинг, бе най-големият плавателен съд, конструиран в досегашната човешка история. Една обиколка на главната палуба надхвърляше километър, а Йохан Веркоист вече приключваше шестата, когато приближаваше носа. Тичаше равномерно, без задъхване, отскачайки леко от металния пут на палубата. За човек на 76 години, с репутацията на третия богатъж в света, Йохан беше наистина в отлична форма. Всяко плаване на «Джар Вайкинг» от нефтените полета до техните жадни за гориво потребители увеличаваше неговото богатство, но този път целта на пътуването беше различна. Веркоист спря при носа и погледна назад. Мостикът беше на близо половин километр, точно 450 метра, от него. Сините му очи огледаха стотината нещастници на палубата – стадото на Денисън които бързаха да се порадват на слънцето и свежия въздух, преди да ги свалят в тюма и да изкарат следващата смяна. Поне 10 000 души бяха натикани в грамадното пространство под краката му. Преди да се захванат с тази работа, бяха продухали резервоарите, след което ги бяха преустроили в многоетъжни жилищни помещения. Иохан си бе поставил цел и я преследваше със същото сърдие, с каквото бе преследвал всички предишни цели в живота си. Трябваше да я осъществи на всяка цена. Мисията бе тази, която го бе направила такъв, какъвто беше сега, и когато мисията в лицето на водача Денисън искаше нещо в замяна, не му оставаше друго, освен да го изпълни безпрекословно. Пък и за какво повече да мечтае човек, постигнал всичко на този свят. Имаше за какво, разбира се, и Денисън го бе размахъл като морков пред носа на Веркоист. Възможността да му продължи живота. Денисън, естествено, не обясни как точно ще стане това, но дори самата идея за ентусиазма на Веркуист. Старецът присви очи, когато от групата се отделиха на облечени в еднакви кафяви дрехи и водени от самия Денисън. Върху лицето на водача не се четеше нищо. Следвайки инструкциите му, Веркуист бе разпоредил на капитана на кораба да качи на борда голяма група прогресивисти, хора, които вярваха че бъдещето на човечеството е неразривно свързано с ирианците от различни пристанища в Близкия изток. На оговорените места ги очакваха параходи, ферибути, яхти и всякакви други съдове, натъпкани с вярващи. Веркуист се обърна с гръб към мостика, пренебрегвайки приближаващия седейни сън, и се загледа в тъмносинията вода и далечния хоризонт. Крайната цел на пътуването, Великденският остров, вече беше близо. Там пътниците щяха да срещнат отредената им съдба, каквато и да бе тя. Раждаше се един нов свят и Веркоист предчувстваше, че в него, мисията, ще играе решаваща роля. И ако откърването на 10 000 заблудени души, за сметка на милиони долари загуба от нереализирания транспорт на Гориво, бе цената, която трябваше да заплати, той я смяташе за доста ниска. Особено ако бе вярно онова, което му обеща Денисън, мистер Веркуист, гласът на Денисън бе безличен като изражението му. Веркуист бе чувал проповедите му, обаче и знаеше, че в такива моменти той наистина се умяваше да завладее своята публика. И как иначе той и останалите водачи щяха да приложат толкова много нещастници да зарежат всичко и да тръгнат към едно пълно с неизвестност бъдеще, да, в третия отсек е избухнала епидемия от холера, Денисън произнесе новината безгрижно, сякаш говореше за времето, там повечето пътници са пакистанци. Вероятно някой от тях е пренесъл заразата. И сега тя се разпространява. Веркоист се намръщи, намираха се далече от всякаква помощ. Бихме могли да повикаме по радиото, поде той, но Денисън го прекъсна, с никого няма да се свързваме. Това не е решение, но тук нямаме достатъчно лекарства, за да. Вече наредих да херметизират отсека. Искате да кажете, да го поставят под карантина. Херметизирахме го, повтори на Търтено Денисън, а сега кажете на капитана да го напълни с вода. Веркоист се облещи, чудейки се дали събеседникът му говори сериозно, макар да съзнаваше, че е така. Не мисля, че капитанът ще се съгласи, рече той. Тогава го направете сам. Цялото е повече от някоя негова част. Денисън се обърна и си тръгна. Явно смяташе разговора за приключен. Околностите на Великденския остров, двумоторният хеликоптер са не. Тинок се снижаваше плавно към повърхността на океана, на няколко километра северно от щита, за Великденския остров. Задната рампа бе спусната и на платформата бе поставена надуваемата лодка, а до нея стояха в готовност макглю и оливети. И двамата носеха водолазни костюми, а на лодката имаше резервни бутилки. Търбухът на хеликоптера почти опра повърхността, а рампата респени морето отзад. Оливе титласна лодката и тя се плъзна по рампата. Двамата мъже я последваха, изкатериха се вътре и веднага запалиха извънбордовия двигател. След като се отдалечиха малко, вертолетът се издигна и пое обратно към стенис. Макбрю беше слаб и жилест, с мускули като въжета. Прякурът му беше покле заради яките му ръце и склонността да се нахвърля срещу всеки с главата напред, без да мисли за последствията. Оливети бе едър, тих мъжага, суредяла коса, с която той много се гордееше, независимо от плешивината, доминираща изпъкналото му теме, готови, попай, попита той, ама шантава мисия, отвърна Макблю, загледан към хоризонта, където трябваше да е Великденският остров, хайде да се захващаме. Двамата разполагаха толкова информация за онова, което ставаше на острова, колкото въобще бе известна на командването. Те познаваха точното местоположение на трите вулкана Рапа Рапа-Рароко на изток, Рапа Ария на северозапад и Рапа Каро на югозапад. И трите имаха езера в кратерите си, единствените източници на прясна вода на острова. Знаеха също така, че има само две подходящи за десант плажни ивици, останалата част от брега се състояше от непристъпни скали. Тази, която бяха избрали, бе разположена от северната страна. Точно до мястото, на където се беше насочил и Вашингтон, преди да изчезне. В този район би трябвало да се намира отворът под силовия щит. След като преминаха под него, първата им задача бе да проверят състоянието на Вашингтон. Следващото място, което трябваше да посетят, бе най-южно разположеният вулкан Рабакаро. С височина на 350 метра, той доминираше на тази част на острова и от него се откриваше великолепна гледка към международното летище. След като проверят ситуацията на летището, двамата щяха да се спуснат във вулкана, да намерят стража компютър и Кели Рейнолдс, ако е още жива, и да разрушат извънземния обект. Повече по навик Оливет изферяваше местонахождението им на глобалната позиционираща система, докато с другата ръка придържаше руля на малката лодка. Нямаше грешка в посоката, на хоризонта право пред тях вече се виждаше върхът на черния щит, платото гиза, лиза дънка, но усети хладен камък под бузата си. Тя отвори очи и видя, че лежи на пода. Болеше я главата и трябваше да мине известно време, преди да си спомни как се е озовала тук. Дочо гласа на сянката на Аспасия, който я викаше отново. Забеляза, че двете глави на сфинкса се завъртяха, следователно някой бе влязал в помещението. Лиза се надигна, мъчейки се да преодолее треперенето на краката си. Открили не сетне, че ти липсва нещо, попита сянката на Аспасия. Открих, че кивотът съдържа историята на ирианците на нашата планета. Миналото не е важно, рече сянката. Ти си като дете, което гледа в тъмното, не знае какво вижда там и не може да определи дали това, което съзира. Има някакво значение. Къде са камъните Тумин и Урим? Попита Дънкан, много умно, одобри сянката на Аспасия? тъкмо му в момента ги издирвам и аз. Значи не знаеш къде са, така ли, на сигурно място. Отвърна той, намират се в Негев, Израел. Много пъти са пренасени, за последен път са били в едни етиопски монаси в манастир край езерото Танга но сега вече са на сигурно място, евреите ги държат в един бункер, където са и атомните им оръжия. Смята се за най-строго пазеното място на земята, той я надари с зла усмивка, научих обаче, че мястото не било чак толкова сигурно, и ще ги вземеш, а след това ще се спазарим. Аз ще притежавам нещо, което ти трябва, ти също. Веднъж почти ги държах в ръце, но това беше много, много отдавна. Колко отдавна, крача по тази земя, преди да е започнала историята на човечеството, как може да живееш толкова дълго, попита Дънкан. Сянката на Аспасия посочи слепо си, това тук, познанията, опитът, живеят толкова дълго, колкото и сянката, той се тупна по гърдите, само тялото, обвивката, притежава ограничен живот. Това го имам от 45 години. Скоро ще настъпи време да се местя. И тази обвивка взе да се износва, не разбирам. Сянката на Аспасия извади изпод черното си окачен на верига амулет. Ето я същината на Аспасия, това съм аз. Нарича се Ка, мисли го за нещо като устройство за записване на нечи живот, на всички спомени. Но то е много повече от това. Когато дойде време да се премествам, или да се преродя, както го наричате вие, ще отиде в мисията. Там тази кългарлица ще получи цялата информация до последния ми час, а тялото ще бъде унищожено. С ней на помощ ще възродят съзнанието ми в ново тяло и животът ще започне отново. Що можеш да го направиш? Тогава защо ти е Граалът? Защото Граалът може много повече. Какво по-точно? Това не мога да ти кажа. Зона 51. Докато скакалецът се отделяше от пода на хангара Търкут се заеда, изучава внимателно информацията за Силбари Хил, събрана с помощта на коин от различни източници. Веднага, щом излязоха на открито, пилотът набрави сочина, вярваш ли на муалама, попита го Яков, по тялото му има следи от изгаряне, отвърна Търкут, но той не ни каза, че е бил наблюдател. При това от доста време, трябва ни пръстен от наблюдател. Заяви Търкут, ако в Силбари не намерим подходящ обект, значи ни е лъгъл. «Имаш ли план?» – попита Яков. Двамата бяха сами на борда, ако не броим първия и втория пилот. Още не. Какво ще кажеш да почукаме чинно на стената на хълма и да ги помолим да ни услужат с някой пръстен? Защо ти не го направиш? Тросна се Търкот. Приятелю, мисля, че заради дърветата не виждаш гората. Погледни. Търкот повдигна една снимка. Виждаш ли ето тук, че в хълма има блъгнатина? Да, Яков пое снимката. Спомняш ли си, в Циан Лин имаше отвор колкото да влиза и да излиза скакалецът? Аха, търкот чукна с пръст по снимката, ето от това място ще влезем и ние. Осми, Великденският остров, като стари, Фюлени, Попа и Макблю и Оливети бяха виждали какви ли не чудеса по света, от публичните домове на филипините. През яростния напурнатихло Тихоокеанския тайфун до северното сияние по бреговете на Аляска, но никога досега не се бяха изправили срещу нещо, което да наподобява черната стена пред тях. Проклятие! Произнесе лаконично Попай, е, да, бе, оливе плю през борда на лодката. Попай е вдигна кислородната бутилка и си я нагласи. След това провери дали оръжието и турбата си инструменти са на място, готов ли си, готов! Попа я направи последна проверка на местонахождението им, бяха точно там, където трябваше да бъдат според предварителните планове. Той прибра позициониращото устройство в един непромокаем плик. Двамата отвориха клапите между пете отделни секции на надуваемата лодка, накрая Попа я отвъртя вентила и въздухът излетя навън със свистене. Сетне, тюлените, нагласиха мулчтуците и маските си и се потопиха безшумно във водите на пасифика. Изчакаха, докато надуваемата лодка се спихна, като я притискаха с ръце, за да ускорят процеса. Когато вътре остана съвсем малко въздух, те я завързаха за една малка шамандура, която на свой ред бе прикачена въже за пояса на оливети. След това и двамата се потопиха. И друг път бяха действали заедно и сега работеха в пълен синхрон. Насочиха се право към стената. Водеше Попай, той държаше пред себе си навигационното устройство, а Оливети, който дърпаше на буксир лодката, го следваше отзад. Попай забави, когато видя стената отпред, след това се обърна и се гмурна право надолу. Позабави малко скоростта, когато достигна дъното. Встрани от тях през пясъка и към преминаваше широка дия, сякаш коралите и скалите бяха изчегъртани от гигантски пръст. Попай се насочи към дията и я последва. Когато наближиха още повече стената, той забелеза, че под нея гията е оставила дълбока близо метър цепнатина. Попа е погледна през рамо, уливетитък му се бе спуснал на дъното и придърпваше лодката. Нямаше съмнение, че отворът е достатъчен, за да преминат от тътък. Попа е заплува напред, но толкова ниско, че коремът му допираше в дъното. След няколко секунди се завъртя с лице нагоре и продължи така, докато премина от тътък. Оливети го последва, като тикаше с поснатата лодка пред себе си. Попа я подхвана, издърпа я и неговият колега се промуши след нея. Попа изграбчи е Оливети за рамото и му посочи напред. Там, точно на границата на видимостта, се издигаше голяма и тъмна стена, заровена в дъното на залива. Корпусът на Вашингтон, штръкналата нагоре, кърма се полюшваше съвсем лекичко. Когато се приближиха, забелязаха, че целият корпус е покрит от тъна черен слой, който мърдаше, сякаш бе жив. Фюлените имаха известна представа за това как точно е бил превзет корабът и за това не изпитваха никакво желание да се приближат. Попа и посочи с палец нагоре, оливе ти кимна и докри една малка бутилка с въглероден двуокис до вентила на лодката. Докато се издигаха, надуваемата лодка бавно се раздуваше. Когато стигнаха повърхността, тя отново бе готова за употреба. й е подаде глава над водата и премигна. Грамадният корпус на Вашингтон засенчваше всичко пред него. Но имаше някаква промяна в кораба. Попъй е беше прекарал доста време на борда на носачи от класа «Нимиц» и не се съмняваше в първоначалното си впечатление. Той огледа кораба от носа до кърмата, търсейки видими различия. Първото, което се набиваше в очи – бе на каквото и да било движение по палубата. Нямаше и следа от екипажа. Призрачен кораб, който бавно се полюшваше в плечените край брега. Но скоро забеляза и друго. Променен бе силуетът на мостика, където бяха монтирани различните редарни устройства и комуникационни антени. Обърнатият към брега нос без матка ни пробит, но докато го разглеждаше, той бе готов да се закълне, че в момента по него така ремонтни работи, пробойната се затваряше бавно, сантиметър по сантиметър, въпреки че и там не се забелязваха никакви хора. Докато наблюдаваше попадналия в невидими, могъщи и със сигурност злонамерени ръце и самолетоносач, попа й почувства, че по гърба му преминават ледени тръпки. Той насочи поглед към острова. Шесте статуи на Моа и продължаваха да съзерцават морето. Попа е се претърколи на борда на лобката и Оливети го последва. Намираха се на около километър от самолетоносача. Оливети запали извън Мордовия двигател и те извиха на запад, за да заобиколят острова от тази страна. Първата част от мисията им беше приключила, макар че и двамата не знаеха какво точно да кажат в докладите си. Циан Лин Китай, главният тунел се разшири до толкова, че светлините на фенерите, които носеха Лексина и другарите й, вече не стигаха стените му. Съдейки по ехото от стъпките им в каменния под, намираха се в просторно помещение. Забелязала тънъксно сноп малко над нивото на погледа й, Лексина замръзна. Светлината се усили, озарявайки пещерата, в която бяха попаднали. Кохината беше широка към 500 метра и дълга 800, а таванът. Където сияещата сфера сега бе достигнала пълната си мощ, се издигаше на стотина метра над тях. Стените бяха от гладко шлифована скала, подът сякаш бе полиран. Но именно центърът на отсрещната стена привлече вниманието на Лексина и на другите членове на ОНЕЗИ, които чакат. В стената бе вградена златна порта, покрита с надписи и рисунки. Вратите й, високи по 50 метра, бяха достойни за божество. Лексина, Коридан, Елек и Гергор бяха привлечени към тях като пеперуда към пламък. Те спряха пред портите, очаровани от размерите и богатата им украса. Върху златната повърхност личаха староронически знаци и китайски йероглифи. Ето го символът на Шихуан Чоу, посочи Елек, първия император на Китай. Точка. Но Лексина бе открила нещо далеч по-важно сред руническите надписи. За тези порти са артът и хората му. Те чакат да бъдат пробудени, как да ги отворим, попита Коридан, който винаги бе най-практичният от групата. Лексина продължи да превежда старорумническия надпис и намери отговора малко по понадолу. Това, тя посочи копието на съдбата, се поставя тук, тя пъхна върха на острието в един отвор на височината на погледа, точно в цепнатината, където се срещаха двете порти. Мястото, което сочеше, бе обковано с бжа, черния илиански метал. Тя притисна копието навътре и усети как устрието му се плъзва в гладкия канал. Когато върха опря в дъното на отвора, отстъпи назад и зъчека. Портите сякаш се озариха от вътрешна светлина, а златото в кръга около отворът с копието започна бързо да почернява и този кръг се разширяваше. Когато и двете порти почерняха, разне се се оглушително скърцане, сякаш самият метал протестираше. Сетнет цепнатината взе да се разширява и портите се плъзнаха навън, а копието остана да стърчи в отвора. Зона 51 Професор Муалама натисна комбинацията от контрол и да и погледна към екрана на компютъра, който се изпълни с думи. Обърна се, когато в залата влезе челу, какво ново, попита го тя. Много интересни неща, Муалама посочи екрана, ръкописът на Бъртън, втора глава, след разрушаването на Атлантида. Отлитането на Аспасия и изчезването на Артът, наблюдателите решили, че светът най-сет не се е освободил от намесата на тези същества от звездите. Оказа се, че са сгрешили. Неколци водачи заминали за Близкия изток и там основали организация, наречена Мисията. По-късно, някъде около 9000 години преди Христа, в Египет са появили богове, които наричали себе си Нетеро. Сред тях най-известни били Озирис и Изида. С течение на времето наблюдателите научили, че тези нови богове са самопоредната разновидност на водачите, които носели калгарлиците на Аспасия и останалите елианци, явявайки се техни сенки на Земята, чието предназначение било да подготвят за връщането им. Те принадлежали към Орден, който стоявнат Ордена на водачите, защото имали достъп до спомените на елианците. А сега за устройството, което наричат каогарлица. На староегипетски К означава душа или дух. Символът за нея е две протегнати молитвено ръце. Виждал съм този знак върху стени или статуи, като например статуята на Хор Аубри от 13-та династия. Разговарял съм с много учени за произхода на К, но изглежда има още много да се научи по този въпрос. Според специалистите К е нещо повече от душата. Става въпрос вероятно за живителната сила, един доста интересен термин, ако се замислим върху него. Според някои легенди двоглавият бог Хнум е притежавал няколко такива огърлици, всяка от които му е придавала различна душевност. Ка се появява на бял свят заедно с раждането на човека, а думите да отидеш при нечия означават, че той е умел, а неговото Ка се е природило. Хемука Ка са жреци, които подпомагали процеса на предаване, или прераждане на Ка. Каджи ми разказваше подобни неща за ирлиянците, но също и за онези, които не са родени от жена и онези, които чакат. В историята, която ще ви разкажа, често се срещат същества и от двете страни, наричащи себе си сенки на ирлиянци. По какъв начин са дошли на този свят аз не зная. Истината е обаче, че не са били родени по естествен път. Първата епоха на египетската цивилизация е била епохата на Илианското управление. Когато наблюдателите събрали тези тревожни сведения, между тях избухнал спор, дали трябва да се намесят и да преостановят царуването на извънземните, или да останат верни на правилата си. Оказало се също, че тази шепа сенки водачи не се опитвали нито да завладеят, нито да разширяват своята империя. За доста далък период от време за мислите им оставали заболени в тайна. Струва ми се, дълго време сред наблюдателите се ширело неисказаното мнение, че не са в състояние да предприемат каквото и да било срещу сенките водачи, които си осигурили уялността на водачите жреци, а чрез тях на цялото население. В продължение на няколко хиляди години Египет се радвал на мир и просперитет, до тогава, докато народът почитал сенките водачи в техните нови роли на богове. Благодарение на Аспасия, гралът бил спасен от потъващата Атлантида и пренесен в Египет заедно с други айлиянски предмети и една машина-страж, употребявана за трансформирането на хора в водати. Имало и друга машина, използвали я, за да прехвърлят съзнанията на айлиянци в човешките тела чрез калгарицата, която им осигурявала безсмъртие. Описаха ми стража като златиста или червена пирамида, с височина между 1 и 10 метра което ме кара да мисля, че съществува повече от един страж и че те са разположени на различни места по света. В Южна Америка почти се добрах до един от тях, но за това по-късно. Що се отнасе до камашината, тя несъмнено била на естрого пазената тайна на водачите. Където е тя, там не и мисията. В продължение на много години е била в Гиза, а Керското плато, както го наричали Сенките водачи. Известно е, че под тяхно ръководство под платото били прокопани дълги тунели. Залата на познанието, също пренесена от Атлантида преди под на континента, била скрита под един от каменните сфинксове. Работниците, използвани за преместването й, се заклевали да пазят тайна под страх от смъртно наказание. Сигурно за това днешните учени знаят толкова малко за сфинкса и подземните съоръжения. Съществували планове за построяването на нови сгради в околностите на сфинкса, но те не били осъществени до края на епохата на Нетеро. Както вече веднъж се случило в Атлантида, появили се противници, които можели да се възправят срещу сенките богове. Нетеро се радвали на господството си до тогава, докато съсредоточавали дейността си в региона. Но около 4000 години преди Христа кой знае защо им хрумнало да разширят своята империя. И тогава в Северен Египет се появили два онези, които чакат и се представили за богове, чието имена са Нептис и Сет. Избухнала гражданска война, в началото онези, които чакат имали надмощие, дори успели да убият Изида и Озирис и останалите Нетеру, като по такъв начин сложили край на епохата на тяхното управление. Но онези, които чакат не са умели да се измъкнат на време и на своя рек били побубени от верните последователи на Нетеро, водени от водач на име Хор. Това събитие ознаменува началото на втората епоха на египетската цивилизация, времето на последователите на Хор, който бил водач, а не Сянка. Докато ставали тези събития в Египет, наблюдателите се опитвали да открият местонахождението на мисията и онези, които чакат. Доколкото успях да събера данни, наблюдателите подозирали, челнези, които чакат разполагат с секретна база в Африка, достатъчно близо, за да следят събитията в Египет и да държат потоко, мисията, която тогава също се намирала в този регион. Като човек, скитал се надлъж и нашири с тези земи и не открил нищо подозрително, мога да ви уверя, че базата наистина е била скрита добре. Дълги години наблюдателите я търсели. Повечето от тези, които участвали в издирването, изчезнали безследно, интересно, бе първият коментар на челу. чела съм доста научни статии, посветени на въпроса, дали преди фараоните е имало и други царства в Египет. Дори опитни египтолози не могат да обяснят как изведнъж в тази страна се е появило напълно завършено царство, което така и не прогресирало през следващите няколко хиляди години. Това все още не ни казва къде точно е мисията, отбеляза Муалама, Нито Граалът, но за това път доказва, че в Гиза е имало главен страж-компютър, отвърна Лу, и потвърждава съобщението, което ни прати Кели Рейн от Суд Великденския остров. Ако успеем да открием този главен страж, ще се здобием с контрол върху всички останали стражи. А това е важен кос, стига, разбира се, все още да е там, рече му защото става въпрос за събития от преди 12 000 години. Много неща са се променили от тогава, тази база, която се споменава, подхва на чело, мисля, че имам нещо, което може да ни помогне. Нейбингър бе преписал една страница с астрономически символи, смяташе, че това са координатите на всички аирлиянски бази. Опитите му да дешифрира информацията обаче удариха на камък. Според мен грешката му беше, че използваше нашата десетична система при разкодирането, докато аирианската бройна система е по-скоро и сетична. Опитът с новата система има и се получи нещо, но така и няма възможност да сверя новите данни с картата, може би някойто би могъл да ти помогне, обнадежди се му Той прелисти документа, ето това вече наистина ще ти се стори интересно. Томас Спасия е оставил някои от хората си да скитат по земята под формата на Сенки, а те на свой ред са опитвали да възстановят величието на Атлантида в Египет, какво е предприел на своя ред Артът. Къде са отишли неговите хора? С течение на времето открих отговора и на този въпрос, разхвърляни с различни древни ръкописи, които изучавах внимателно в продължение на много години. Китай, не съм имал възможност да пътешествам до тази далечна страна и всичко, което зная, е събрано от свитъците на наблюдателите и от писмени истории, които успях да открия на различни странни места. Според наблюдателите в Западен Китай в периода около 9000 години преди Христа живели, бели хора, вероятно става въпрос за малка група на онези, които чакат. Около 5000 години преди Христовото раждане местното население започнало да се преселва по поречието на Жълтата река. Това станало възможно, тъй като се появили два нови, непознати до тогава фактора, земеделието и скотовътството. Склонен съм да вярвам, че тези нови познания били придобити не без участието на мисията и на онези, които чакат. Както и в Египет, китайската цивилизация възникнала и достигнала пълен разцвет за удивително кратко време. Първият император – истински мит за историците, но неоспорим факт от записките на наблюдателите, се нарича Уши Хуан Чоу. Известен е също под названията «Жълтият император» или «Белият император». Смята ли го още за поднебесен син? Твърди се, че той е откривателят на китайската писменост, но учените, които се занимават с този период, сочат високата степен на усъвършенстване на йероглифите, което предполага – че произхождат от друга, подревна писменост, вероятно старо писмо, и от Атлантида. Ши Хуан Чжоу също така открил математиката. Интересно е да се отбележи, че първата бройна система в Китай се основавала на числото 6. Според архивите на наблюдателите Ши Хуан Чжоу бил сянка на артът, или може би самият той. Империята на Шихуанчо такно се изправила на крака, когато се наложило да отразяват първото нападение на мисията. Една императрица на име Тию, водачка според записките на наблюдателите, го атакувала от юг. В една китайска легенда се описва сражението, станало при Жио. По време на битката, Чио Яздела дракон, който изпуснал гъста мъгла над бойното поле, но Шихуанчо се умел да изведе войските си от мъглата и спечелил победа, използвайки своята, снабдена с компас колесница. Точка, Чио загинала, а драконът бил взет в плен, но Шихуанчо бил принуден да остави управлението на страната в ръцете на просто смъртните, точно както се случило в Египет. Той предал също така плановете за построяването на грандиозно съоръжение. Великата китайска стена, изстроежът й бил започнат от първия китайски император от небожествен произход. Не зная защо е била построена тази стена, макар мнозина да я смятат за защитно съоръжение срещу набезите на варварите от север, осигурило на Китай покой за известно време. Друго събитие от голям интерес за мен има своето място в покъсната история на Китай. Смята се, че артът е бил погребан в голяма гробница, оборудвана с много защитни съоръжения, която се намира някъде в западните части на Китай. Съществувал специален ключ за проникване в тази гробница, който, според легендата, втял да бъде използван преди завръщането на Шихуанчоу. Изглежда през 7 столетие, след Христа е правен сериозен опит за плечкосване на гробницата. Наблюдателите, които трябвало да я държат потоко, съобщават, че грабителите били заловени от войници на императора. За да избегне възможността някой друг да се добере до най-долното ниво на гробницата, императорът наредил ключът да бъде изнесен извън границите на Китай. Този ключ имал формата на копие и бил държан в продългова черен калъв. Заедно с него потеглил и друг черен метален съндък, чието съдържание остава неизвестно. Китайците изпратили тези два свещени предмета с грамотна морска експедиция, водена от адмирал Чинг Хо. Маршрутът на експедицията пресичал Индокитай, за да се насочи към близкия изток. Силата и ключът, каза че Лу, ето какво са означавали у нези надписи, открити от Дънкан и Търкот в Етиопия. На китайски, силата е рубинената сфера която Търкот използва, за да разруши флота на Аспасия, добави муалама, а копието на съдбата е било Лучингхо. Питам се как накрая е попаднало в ръцете на нацистите, мои колеги откриха мумифицираните лав в Западен Китай. Заразказва, че лук, съдейки по анатомичните белези, те са на хора от индоевропейската раса. Докладът им беше иззет, а находката, запазена в тайна, наредиха ни да не разпространяваме информацията за откритието. Властимащите в Пекин не желаяха да се разчуе, че великата китайска раса може да е произлезла от Белия човек, или че цялата китайска история е била манипулирана от аирлианците. Задава се война и всяка страна ще решава за себе си каква позиция да заеме. Ако питаш мен, не бива да се вярва нито на едните, нито на другите. Артът не е причинил никакво зло на моята страна, възрази Челол, дори е помагал за развитието и, уверена ли си в това? Чело погледна на мислено Муалама, а ти вярваш ли на всяка дума, написана от този твой Бъртън, няма причини да не му вярвам, но и няма причини за обратното, нали? Защо Бъртън ще лъже? Защо лъжат хората? Отвърна за въпрос Чело, за да защитят своята кауза. И каква кауза е защитавал Бъртън? Предстои да открием отговора на този въпрос. Замислено произнесе челу. тя се изправи и закрачи из стаята, а Муалама я проследи с черните си очи. Ейвбари, Англия. При полет с максимална скорост скакалецът пресече Атлантика за по-малко от час, но когато наближиха Ейвбари, се наложи да забавят темпото. Търкот вече различаваше през очилата за нощно виждане очертанията на сталните фигури, за мястото, монолити, дигнети от древните жители на тази земя, най-вероятно като предупреждение да не се доближава Силбари Хил, също както муаите охраняваха брега на Великденския остров. Поглеждайки право напред, Търкут можеше да види тъмния масив на хълма, който се издигаше като конус на сред равното поле. Като се вземеха предвид гладките, равни страни, нямаше никакво съмнение в изкуствения му происход. Готов ли си? Обърна се той към руснака. Ияков повдигна рамене. Не. Но това няма да те спре. Хващаме първия, когато срещнем вътре, и му вземаме пръстена. Проста работа, проста работа. Повтори Яков. Нищо никога не е просто. Намираха се на около половин километър от Силбари Хил и продължаваха да се приближават със същата скорост. Търкот се захвана да закопчева през рамките, като проверяваше всяка карабина. И Яков се зае със същото. Пилотът Закова скакалеца точно над двъбнатината на западната стена, която бе на 30 на метра под тях. Търкот огледа района, но не забеляза никакви следи от нежелано присъствие. Най-близките светлини идеха от една къща на няколко километра по нататък. В в хълма бе малко по-голяма от размерите на скакалеца, което съвпадаше с идеята на търкот, че происходът и е като на тази в Цянлин. Лин. Предният рък на скакалеца докосна хълма. Сега въпросът бе кое ще надвие, дали непреодолимата сила или неподвижният обект. Пръстите на пилота бягаха по контролните прибори. Откакто видя колко незначителни са пораженията върху един скакалец след сблъсък със семята, търкот се изпълни с безгранична вяра в издържливостта на извънземния летателен уред. Пилотът използваше предния ръб на скакалеца, като гигантска лопата, с която разравяше склона. Реки от пръсти камъни потекоха надолу, образувайки купчини в основата. Разнеса се оглушително стържене и пилотът спря за момент, за да провери какво го е причинило. Изпод земята се бе показала тясна метална ивица, а ерлиянците. произнесе търкот. Скоро ще разберем, рече Яков, мисля, че ако има някой вътре, трябва вече да е чул почукването ни. Търкот свира мене и какво могат да направят. Пилотът отново нагласи скакалеца така, че предният тръг да опре в склона. След това увеличи мощността и да имаше някаква надпревара на невидими сили. Тя протичаше безшумно, не подава, отбеляза търкот. Загледан напред, виж там, руснакът посочи надясно. От мрака бе изплувал ландроувър с загасени фарове, бягат като плъхове от потаващ кораб, засмя се търкот, кара и след тях, нареди той на пилота. Стъкалецът застигна лекота ландроувъра, който продължаваше да се носи в мрака с загасени фарове. Търкот следеше движението му през очилата за нощно виждане, сега какво, попита Яков, скоро ще стигнат града. Приземи се върху него, нареди Търкут, какво? Подскочи пилотът, който не вярваше на ушите си. Изравни се с него и се спусни. Ако не спре, притисни го към земята. Майк и Яков постави ръка на рамото на Търкот. Те взривиха совалката, рече Търкут, опитаха се да убият муалама. Те първи започнаха тази игра и сега тя ще свърши. Пилотът зад ми на Лондроувара, след това се обърна и се снижи над пътя, докато краищата на скакалеца започнаха да се кат върховете на дърветата от двете страни, сякаш бяха кибритени клечки. Шофьорът на Лондроувара натисна ряско спирачки, когато видя сребристия диск отпред, след това включи назадна. Ръп на задна. Предният ръб на скакалеца бе точно над покрива на колата, когато пилотът снижи още височината на полета. Металните подпори на покрива изкърцаха и колата замля, прикована към разкаляния път. Търкот вече се катереше по стълбичката. Подаде се през люка, плъзна се по външната страна на скакалица и скочи върху предния капак на ландрувара, стиснал готовия за стрелба автомат. В колата имаше двама души, замаяни от удара и притиснати от въздушните възглавници. Търкот се претърколи от капака на земята и дръпнат дръжката на шофьорската врата. След това измъкна замаяния водач и опле долото на автомата в шията му. Почти веднага зърна големия лъщещ пръстен на ръката му. Вече се глътваше да натисне спусъка, когато Яков го спря, като сложи едрата си ръка на рамото му, вземи само пръстена. Произнесе той, нали за това дойдохме. Търкот се пресегна и задърпа пръстена. В този момент противника дойде на себе си и сви ръката си в юмрук. Търгот реагира мигновено и стисна с яките си пръсти лъкътния нерв под свивката на ръката. Мъжът на болезнено и я отпусна хватка. Неговият спътник отвори от срещната врата, но Яков стреля предупредително и го накара да се спотай. Идвай, Яков вече се бе покатерил на ръба на скакалеца и му подаваше ръка. Търгот стисна пръстите му и в същия момент скакалецът започна да се издига. Двамата изтичаха до люка и се пъхнаха вътре. Когато още замаяният наблюдател се изправи, вече бяха високо във въздуха. Девети, Димуна, пустинята Негев, Израел, Симон Шерев вярваше в светоста на държавата Израел много повече, отколкото в Бога. За 52 години служба в МОСА той бе участвал в безброй тайни операции и бе воювал в четири войни. Беше убивал мъже, жени и деца. Когато дългът го изискваше, за да постигне целта, а целта неизменно бе да се запази светостта и неприкосновеността на държавата. Шерев беше реалист, човек, който си дава сметка, че живее в свят на насилие. Свят, където властта и силата бяха всичко. Нищо друго нямаше значение. Когато беше дете, баща му, му бе разказал историята на Архимед, прочутия гръцки учен. Който заявил, че ще премести земното кълбо, ако само му дадат опорна точка и достатъчно дълъг лост. Шереф не забрави този урок. Не забрави също, че макар Архимед да е бил прочут учен, накрая загинал от меча на обикновен римски войник. Идеите никога не бяха достатъчни, за да уцелеш. Кабинетът на Шереф се намираше на най-горния етаж на административната сграда в базата Димуна, буквално върху фактора, който осигуряваше силата и неприкосновеността на държавата Израел. Две дозини ядрени глави, прибрани на безопасно място в подземен бункер на около километър дълбочина. Съществуването на тези бойни глави бе тайна, известна на всички правителства. На времето Шереф участваше в групата, чиято цел бе да пусне информация за бомбите. В края на краищата, какъв смисъл да притежаваш толкова смъртоносни заряди, ако никой не знае за тях? Именно атомните глави бяха причината, ако се изключи натискът на американското правителство, Съддам Хюсейн да не насочи танковете си към Ерусалим. Сега шереф бе натоварен със задачата да се грижи за сигурността на тези 24 бойни глави. Макар и безумец, Саддам Хюсеин можеше да разпознае лоста и упорната точка, дори когато са под формата на свръхмощни атомни заряди. Понякога Шереф си мислеше, че човек може да се разбере по-лесно е такива като Хюсеин. Те знаеха какво е сила и кога трябва да й се подчиняват. Подземният комплект под атомната електроцентрала съдържаше също архивите на държавата Израел. Тук бяха на посигурно сигурно място, отколкото в Ерусалим, близо до центъра на всички събития и до иорданската граница. Но ето, че сега шереф бе изправен пред решаването на важен въпрос, повдигнат от седналия срещу него човек. Въпросът бе свързан с архивите. Хашер Лекур бе политик с власт и тежест, член на парламента, водач на дясното крило. Фактът, че бе получил разрешение за достъп до строго секретни материали. Които се съхраняваха в Димона, говореше сам по себе си за неговите връзки. Не разбирам, подхвърли Шереф. Какво толкова важно има в тези два камъка? Тумин и Орим, те ще ни помогнат да се отървем от един голям проблем. Какъв проблем? Попита Шереф. Хюсеин, как? Даваме на един човек камъните, а той ще се погрижи Хюсеин да умре. Това е сделката, и кога ще стане това, вече се работи по въпроса, но откъде сте толкова сигурен, че вашият човек ще изпълни своята част от споразумението. Точка. Това е негова работа, отвърна Лекур, той е човек с големи способности. Кой е този човек? Не мога да ви кажа това, защо му трябват камъните, това не е наша грижа, моя грижа е. Поправи го Шерев, аз отговарям за архивите. Лекор сплете пръсти, сделката е направена. Премьерът я одобри преди 2 часа, сключили сте сделка, без дори да знаете какво давате, така ли, Багдад, Ирак, подаването на сводката от разузнаването бе рутинна дейност, но от времето на войната в зали във времето и мястото семеняха непрестанно, за да не могат западните разузнавателни служби да засекат местонахождението на президента. В продължение на близо 300 подобни срещи Фарик Хасид седеше неизменно на едно и също място. Фарик произхождаше от племето Тикрит, от същото село, в което бе роден и Садам Фюсейн, и так този факт му осигуряваше отговорния пост съветник по разузнаването. Като шеф на разузнавателния отдел Фарик се бе научил отдавна да напипва в докладите си точния баланс между действителните сведения и онова, което президентът би желал да чуе. Той съсредоточаваше повече усилия в издирването на вътрешни противници на режима, отколкото на външни врагове. В края на краищата какво повече би могъл да направи светът на Ирак, след това, което вече му бе сторил. Фарик ядоса, когато неговият адютант, глупа младеж от същото село и син на негов стар приятел, влезе в стаята точно когато той трябваше да докладва. Хасит се облегне назад и адютантът прошепна в ухото му, търсят ви по телефона. Хаси тък му се готвеше да го отпрати гневно, когато замръзна, чул следващите думи, съобщение от човек на име Ал Иблис. Този, който се обажда, знаеше паролата. Хаси преглът мъчително, надявайки се сърцето му да затопти отново. Той се изправи колкото се може понезабелязано и последва Адютанта към вратата. Когато излязоха, младежът му подаде мобилния телефон. Алло, Ал Иблис се нуждае от помощта ти. Гласът отсреща бе студен и безизразен, потвърдете, че се обаждате от името на Ал Иблис, Тарк. Думата удари Хасит в гърдите като нож, фана. Втората кодова дума бе като завъртане на нож. Триста проклятия. Човекът отсреща наистина говореше от името на Ал Иблис. Не без усилие Хасит накара устните си да се размърдат, какво се иска от мен. Нареждането бе кратко и ясно. Когато човекът отсреща приключи, Хасит не чувстваше нито една фибра от тялото си. Целият беше изтръпнал, изпълнявай, Чу той слушалката и връзката беше прекъсната. Хасит набра бавно номера, който му бяха дали. Отсреща му отговориха на английски. Името ми е Фарик Хасит. Аз съм шеф на иракската разузнавателна служба. Не затваряйте телефона. Това, което ще чуете, си заслужава изгубеното време, уверявам ви. Гласът настоя за потвърждение дали това не е някаква шега. Фасит не каза нищо, пъхна телефона, без да го изключва, в чоба на курката си и погледна на мръща своя адютант. свободен си, нареди той и се върна при вратата на заседателната стая. Отвори я, влезе и тръгна по крестоловете, докато останалите присъстващи се питаха какви ли важни новини са го принудили да излезе навън по време на срещата. Хасит приближи другия край на масата, където президентът се беше обледнал назад, очаквайки да чуе доклада му. Шефът на разузнаването не чувстваше нищо. Намираше се в някакво странно състояние, отвъд всякакви усещания, отвъд самия живот. Той вдигна лявата си ръка, сякаш имаше да каже нещо важно, и също времено измъкна с ясната пистолета от кобора. Очите на Саддам Хюсейн се разшириха и рунтавите му вежди подскочиха оплашено, когато долото на пистолета се изравни с лицето му. Хасит натисна спусъка и набузата на президента цъфна една червена розичка. Хасит продължи да стреля, докато лицето на Саддам Хюсейн стана неузнаваемо. Саддам Хюсейн е мъртъв, извика Хасит на английски, след това Опря още топлата цеф в слепоучието си и натисна спусъка. В стаята цареше хаос, Димона. Постинята Негев, Израел, лекор погледне часовника си и посочи телевизора в ъгъла на кабинета, включете си ЕНН. Защо ще видите? Шереф изпрахтя ядосано, не обичаше да му нареждат още повече в неговия кабинет, но въпреки това, натисна копчето на дистанционното. Беше часът за новини. Водещата новина се оказа убийството на Саддам Хюсейн, при това от шефа на неговата разузнавателна служба. Това бе станало само преди няколко минути. Телевизионната агенция дори разполагаше с запис от телефонна връзка, на който се чуваха изстрели, оплашени викове и глас, който обявява на английски, че Садам Хюсеин е мъртъв. Как е станало, попита шерев, извърнат към лекор. Зачуди се откъде в CNN са получили толкова бързо сведенията. Дали пък всичко не беше само някаква измама, казах ви, че връзките на моят човек се простират надалече. Той изпълни своята част от сделката, сега ние трябва да изпълним нашата. Наредете да донесат камъните. Шереф се облегна назад във фотюила. Камъните са били изследвани неколкократно от наши учени. Произходът им не е естествен. Разбирате ли какво значи това, той не дочака отговор, изработени са много отдавна. Сега вече знаем кой ги е направил, айрлианците. От КАИ СПП изпратиха запитвания до всички страни за подобни артефакти. Разбира се, и други като нас отговориха отрицателно. А сега искате от мен да предам тези камъни на някакъв мистериозен човек. А на вас са какво са ви, Попита лекор? Какво друго ще направите с тях, освен да ги държите заключени в някой сейф? Политикът поклати глава, ще им се кланяте ли? Каква безмислица, не ме интересуват никакви аизлиянци. Това, което ме вълнува, е безопасността на моята страна, а най-голямата заплаха за тази безопасност току-що беше премахната. Тези камъни са дребна цена за онова, което получихме в замяна. Не ме интересува за какво са му притрявали на партньора ни в тази сделка. За нас бяха безполезни, но ето, че сега свършиха работа. Шереф продължаваше да се двооми. Той си даваше сметка за значението на убийството на Саддам Хюсеин. Близо две десетилетия Мосът правеше подобни опити без никакъв успех. Също и американците, цялата могъща коалиция от най-силните нации на света не бе в състояние да премахне тази най-голяма заплаха за стабилността на региона. А ето, сега тя вече не съществуваше. Шереф реши да погледне на този въпрос и от друга страна. Ако човекът на леко може да се добере до Саддам Хюсейн, значи той има достъп до всеки го. В това се криеше наистина страшна заплаха, чието мащаби, според Шереф, Легор въобще не осъзнаваше. «Моите помощници ще ви отведат в архива», каза ясно той, завъртя фокуила и се загледа в пустинята. Вратата зад него се затвори. Едва тогава Шереф се обърна, вдигна телефона и набра номера на штаба на мосът, зона 51, какво има, че лутък му бе влязла в залата и забеляза, че муала ма е поглед в тавана. Чернокожият учен я погледна стреснато. Той се наведе напред и чукна с пръст по ръкописа. Бъртън е открил истината за Нгору-Нгору. Чело се настани срещу него, забелезах, че никой не те попита за какво си отговарял, докато си бил наблюдател. За кратера ли беше? Муалама кимна, нали ти казах, че ние бяхме втория ешелон наблюдатели, вербувани от оладжетите. Струва ми се, че унези първи наблюдатели никога не са вярвали на групата, която дойде след тях. Сега вече разбирам, той посочи екрана, защо никога не ме потърсиха, нито пък баща ми, нито който и да било преди нас. Какво искаш да кажеш? Попита, че лу. Ами нали все пак вършихме някаква работа. Муала ма поклати глава, по-добре го прочети сама, ръкописът на Бъртън, трета глава. Водачите последователи да хора управлявали Египет в продължение на хиляди години. Каменният сфинкс се превърнал в загадка за народа на тази страна, а истинната причина за неговото съществуване, да сочи точното място на залата на познанието, която се намирала под него, била забравена. Никой, разбира се, не забравил боговете, но те станали мит, религия, а не реални действащи лица, каквито били в началото. По същия начин по който в наши дни гледаме на легендата за Атлантида. Мирът обаче не просъществувал дълго. Дошло време за онези, които чакат да пристъпят към действие и когато го направили, реакцията на Аспасия била жестока и смъртоносна. Видях с очите си резултата от нея. С течение на времето наблюдателите открили местонахождението на тяхната база. Намирала се в планините на Източна Африка, близо до два върха, наречени Белите сестри. В началото си мислех, че става въпрос за лунните планини, или ровензори, които аз също търсах дълго време. Това са легендарни планини, за които се смята, че макар да лежат на екватора, са покрити с сняг през цялата година. Но веднъж на стената на една стара църква в Сомалия видях изображение на два високи, заснежени върха. Единият несъмнено беше Килиманджаро, най-високият от всички африкански върхове. Другият обаче беше истинска загадка, защото макар около Килиманжаро да има и други върхове, никой от тях не може да му съперничи по височина, докато на рисунката двата върха изглеждаха еднакво високи. Ето защо аз поех на юг, към планинската земя, като взех със себе си и свитъците. От единия свитък узнах, че около 3200 години преди Христа някакъв наблюдател тръгнал на пътешествие към същите тези места. Бил заинтригуван от разказа на друг пътешественик, който дошъл по течението на река Нил с странна история за метална гора, израснала край висока планина. Този разказ бил наистина чудноват, най-вече заради описанието на черния метал, който несъмнено бил бжа. Мога да си представя трудностите на онова пътешествие, след като почти 4000 години по-късно аз се в срещу наистина неописуеми пречки. Наблюдателят прекосил Европа, посетил Близкия изток и оттам дошъл в Египет. Водачите последователи на хор все още били на власт в тази страна, но той успял да я прекоси безпрепятствено с помощта на местни наблюдатели. Следвайки източния Африкански бряг, стигнал удобно място, откъдето да свие към вътрешността на континента. Не след дълго, след като преживял много лишения, най-сетна видял белите сестри. Единият връх бил Килиманджаро, покрит със сняг на хоризонта. Скоро зърнал малко по запад още един връх, същия, в подножието на който трябвало да е базата и черната метална гора. Не зная дали, мисията е научила по някакъв начин за това пътешествие. Доколкото имам представа, и двете страни разполагали с шпиони в противниковия лагер, които при необходимост или по различни други причини обменили информация. Или може би в мисията съзнае ли за онова, което става в базата на онези, които чакат? Така или иначе, разказът на пътешественика за съдбата, сполетяла на планина, напълно потвърждава слуховете. От голямо разстояние, наблюдателят забелязал върху северния склон голяма черна мрежа, наподобяваща паяжина. Грамадни метални чудовища штакали вътре из тази мрежа и продължавали строежа. За тези чудовища съм срещал и други писмени документи, те очевидно се подчинявали на заповедите на ирианците и на техните последователи. Наблюдателят описал широк крът на север и се притаил, наблюдавайки онова, което става по склоновете, с надежда да схване смисъла му. През втората седмица, откакто бил там, се случило нещо много странно. Във въздуха се появила една малка сфера, сияеща с златиста светлина. И в други свои записки наблюдателите съобщават да са я виждали. Тези сфери също са инструмент на ирлианците. Сферата направила крък над планината и изчезнала. Два дена по-късно от небето се спуснали кораби. Девет продълговати и черни тела, заострени като ножове. Те също били направени от бжа, свещения метал. Лъчи от златиста светлина бликнали от носовете на корабите и се забили в планинските склонове под тях. Върхът на планината избухнал, макар да се намирал на много километри, наблюдателят бил повален от въздушната вълна и успял само да забележи, че небето прочерняло от дим и пепел. Корабите си тръгнали, а агонията на планината продължила. Нагорещена до червено кипяща земя изригвала от останките и виждал съм резултата от това нападение. Когато посетих планината, наричана някога Белите сестри, видях под Кириманджаро гигантски кратер. Сега го наричат кратеран горун -гору. Само половината от планината и този кратер са останали днес. Каквото и да са били намислили онези, които чакат, а елиянците се разправили с тях жестоко и безкомпромисно. Моето семейство е било върбувано от този наблюдател да държи потоко планината и останките от базата. Обясни му Алама, но не ни разкриха причината. Наредиха ни само да наблюдаваме и да водим записки. Сигурно все нещо е оцеляло от тази база. Рече, че лу, възможно е, но нито аз, нито някой друг от семейството ми е забелязал нещо, правилно си поступил, като си напуснал наблюдателите, кимна, че лу, не съм ги напускал, възрази му алама, аз ги предадох. Ами ако те са прави, ако пътят, който са избрали и следват от толкова време, е правилният път. Да са неутрални, да не поддържат нито артът, нито аспасия. Ако е така, значи аз съм най-големият предател. След като разкрих на щаба на наблюдателите, мисля, че наценяваш ролята си и подценяваш тази на наблюдателите. Подмет на Челу, може би, свираме на Муалама, добре ли си, попита го тя и посочи ухото му. Муалама вдигна ръка и го докосна. По пръстите му имаше кръв, трябва да е някаква инфекция от Африка. Много неприятно, но се търпи, Великденският остров. Попай Мак у усети, че коремът му стърже в пясъка. Той се отпусна на дъното и бавно надникна над водата. Нищо не помръдваше на брега. Статуите от тази страна бяха обърнати навътре. Зачуди се защо му на оттътъщния бряг гледат към морето, а тези – към вътрешността, проклятие, промърмори Попай. Имаше нещо в тези мрачни, зловещи фигури, което събуждаше древни страхове. Усети тръпки, също както като дете, когато понякога ходеха до гробищата. Бяха оставили надуваемата лодка на около 500 метра от брега, малко след като преодоляха си щит, и там я закотвиха на дъното. Подводният път покрай западния бряг се оказа неохраняван. Нищо не помръдваше сред незабейните скали, които се издигаха като стена над морето. Оливети го следваше отблизо. Попа е почувства леко дръпване, докато партньорът му сваляше плавниците. След това Оливети е изпълзе до него и леко страни. Попа е му върна услугата и на свой ред дръпна един след друг двата плавника. Оливети е погледна през Рамо и Попа е му кимна. Двамата, хюлени, се изправиха едновременно и затичаха навътре. Спряха до основата на най-близкия Мои и прибраха плавниците си в раниците. Попа е погледна към склона на вулкана. Готов ли си, откъде се помня, платото гиза, дънка на осъзна, че ръцете ѝ трепеят, докато прикачваше жиците от кивота към короната. Все още я болеше главата от предишния подобен опит, но изкушението бе твърде силно. Тя свърза и трите клеми, след това си постави короната на главата. Веднага почувства, че вече не е в залата на познанието. Намираше се в голямо затворено пространство. Подът беше от черен метал. Слодестите стени се събираха на стотина метра над главата и наоколо се виждаха скакалци, положени в метални люлки. Общо 18 на брой. Вече знаеше, че е в хангара на кораба майка. Наоколо се движеха ирлианци, които подготвяха скакалците и товаряха екипировка. Тя видя и кивота върху една количка. Един ерлианец донесе граала и го положи вътре. След това изтика количката с кивота при близкия скакалец. А се отнасяше към кивота като към част от екипировката, а не като към свещен предмет. Вниманието й бе привлечено към една от стените на хангара, където се разтвори голяма двойна врата. През отвора се виждаше корабът Майка, овиснал на около 2 км височина над повърхността на планетата. Скакалците един по един започнаха да напускат хангара, поели към своите цели. Като погледна надолу, Дънкан забеляза е самоводна шир във всички посоки. Един космически кораб от типа хищен нокът премина между кораба Майта и Хангара. Имаше нещо в тази гледка, което пробуди силно безпокойство в душата й, нещо, което не беше наред. Дънкан потрепери, почувствала нетърпима болка в главата си. Тя сграбчи короната и я смъкна. Чувстваше се изтискана до крайен предел. Постави короната на земята, седна и се облегна на кивота. Очите ѝ се затвориха и тя се унесе. Точно преди да заспи, през ума ѝ отново премина картината, която беше видяла. Хищният нокът летеше право към хоризонта и слънцето се отразяваше в металния му корпус, но не това, осъзнатя, бе причината за безпокойството и. В небето имаше две слънца, едното голямо, това, което видя в началото, а другото, по-малко и червеникаво. Десети, зона 51. Майор Куин трябваше да подтичва, за да се движи редом с Търкот, докато двамата пресичаха хангара към асансьора, взели пръстен точка. Търкот го вдигна пред очите му и попита на своя ред: а ти с какво ще ме зарадваш? Ияков вървеше отзад и слушаше разговора, събрах нова група, която ще ви помага на платото. Коли, смесен състав от специалните части и тюлени, има и няколко космонавти. Вече са тук, търкот внезапно смени посоката и те се приближиха към близкия ъгъл на първи хангар, където имаше преградени помещения. Коин избърза напред и отвори вратата. На стената бе залепена сателитна снимка голям формат, а под нея – карта на района, върху която бяха набодени разноцветни маркери. Няколко души с черни комбинезони стояха пред картата и съмняваха данните от сателитната фотография с координатите на същите места. Един от тях, Едър мъж с гладко образната глава и големи черни мустаци, се извърна при звука от отварянето на вратата. Той пръв се приближи към тях, Лейтенант Грейвс, представи се мъжът и Козирова. Търкот върна поздрава и протегна ръка, май Търкот. Грейвс кимна, чух, че ще навестим едни извънземни гадини, заради които загинаха нашите момчета. Тук всички са доброволци и са готови на всичко, за да им сритат задниците. Търкот, който много пъти по време на кариерата си в специалните части бе участвал в подобни обсъждания, се чувстваше като у дома си. Трябваше да се обмислят поставените задачи и начините за тяхното изпълнение, като се вземат предвид данните от разузнаването. Последния път, когато бяхме там, намеси се Яков, нещата не минаха никак добре. Грейс се намръщи и Търкот по-бърза да му представи руснака. Открихте ли нещо за подземната река? Попита Търкот. Куин посочи няколко от сателитните снимки, това са изображения от КХ, който изследва от орбита този район и подпомага с сателитна информация нашите войски в Синай. Имам едно приятелче в Агенцията за национална сигурност, което се съгласи да направи спектрофотографски анализ на района на Гиза и близкото поречие на Нил, търсим подземна река, която да свързва Нил с Гиза, обясни Търгот. Куин не се забави нито за миг. Той чукна няколко клавиша и на екрана се появи разноцветно изображение, това е високочувствително термално изображение, коин си намести очилата и посочи с пръст, ето тук. Виждате ли разликата? Нещо се отделя от западния бряг на реката. Бригът на същото място е с различен цвят, след това аномалията прави отклонение до гиза и отново се връща в Нил. Това е вашата подземна река, но както и до сега никой не я е открил, попита търкот. Коин се засмя, тези снимки са строго секретни. Нима очакваш да ги дадем и така на някого. А и до сега не сме имали стратегически интереси в този район на света. Търг плъзна пръст по снимката, проследявайки едва забележимата промяна в температурата на бреговата ивица на мястото, където в реката се вливаше по студената вода. Ето откъде ще проникнем. Промърмори той, какво предлагаш, попита го Грейвс. Търкот взе един маркер и очерта мястото, където подземната река се отделяше от Нил, на 2 километра под платото Гиза, пускат ни право във водата ето тук. След това влизаме в тунела, със скакалец ли, поинтересува се Грейв. Търкот вече бе претеглил всички възможности, докато се връщаха от Англия. Скакалецът не е подходящ за подобна операция. Ще го вземем до Израел, за да спестим време, но след това ще прибегнем до конвенционални средства. Наредих на два мъча да се преместят от Германия в Израел, за да са на ваше разположение, докладва майор Куин. Мъча е специално модифициран вариант на военно-транспортния самолет, са оборудван да лети при всякакви атмосферни условия на ниски височини, под обхвата на радара. Търкот чукна с пръст по картата, ще лети ниско с височина под 100 метра и ще скочи с парашути за приводняване. С водолазни костюми ли? Попита Грейвс. А защо не използваме тези, с които сме тренирали? Той посочи стената, където бяха окачени няколко черни скафандъра, като застинала армия от киборги. Тактическите костюми, попита Търкот, какви са тези, намеси се Яков. Това са тактически бойни скафандри за приложение в космоса. Обясни Грейвс. Всеки от тях е напълно херметичен, той погледна към Търкот, ако тръгнем с тях, ще трябва да преминете обучаваща програма за работа. Ще ви отнеме само 2 часа. Освен това, ще имате възможност да ги видите в действие, което е. Търкот го прекъсна, те ще ни дадат известно предимство, нали? О, да, отвърна усмихнато Грейвс, много предимства. Ще бъдем по-добре въоръжени, ще имаме висока точност на поразяване на целите. Благодарение и на вградената прицелна система. Освен това костюмите са снабдени с на въздуха, така че можем да проникнем направо под вода, и ти смяташ, че ще мога бързо да се науча да оперирам с тях, така ли, да, сър, чудесна идея. Грейв се обърна към картата, след като навлезем в отклонението, имате ли представа на къде ще се движим? Търкот посочи мястото, където се намираше големия сфинкс. Е точно под тази точка. Реката стига ли до там? Попита Грейвс. Не точно, призна Търкут, припомнил си ръкописа на Бъртън. Надяваме се да съберем още информация, преди да се озовем в района. Разполагаме с описание на маршрута от мястото, където Бъртан е попаднал в шахтата. Тази шахта се пресича с подземната река. Търкут предаде накратко преживелиците на Бъртан. Ако мерките му са верни и разстоянието действително е 160 стъпки, или 100 метра, ще имаме приблизителна представа за местоположението на секретните врати, и пръстенът ще ни помогне да ги отворим. Така ли, поинтересува се Грейвс? Вместо отговор, Търкот бръкна в джоба и извади пръстена. А откъде ще излезем? Попита Грейвс. Търкот очакваше този въпрос. Ще ни приберат хеликоптери от нашите умиротворителни сили в Синай? Обясни той, най-близката позиция е в Сауткемп. Но трябва да сме отново в реката, готови за евакуация, преди зазоряване. Ако закъснем, забравете за вертолетите. Чака ни дълга разходка, разбрано, Кимна от Седжено Грейвс, а великденският остров, попита Яков, Циан Лин. Какво става там, да се върнем в заседателната зала, тогава ще го обсъждаме, предложи Търкот. Той тупна грейв с порамото, подгответе новия план. А също и моя скафандър. Откачи една от сателитните снимки на платото Гиза и я взе със себе си, разбрано, сър. Търкот, Яков и Коин се насочиха към асансьора. А, сър, обади се Коин. Да, открихме един интересен материал от папките с руски архиви, които донесохте. И какъв е той? Коин разтвори папката. Става въпрос за файл, където се съдържа снимката на планината Арарат и за издирването на Ноевия Ковчег. Хитлер изпрати групи по целия свят да търсят мястото, където стигнал Ковчегът. Планината Арарат е едно от тези предполагаеми места, и намерили ли са го, изглежда, че не. Защо въобще се търсили Ноевия Ковчег, попита Търкот. Може би и той, като всички останали предмети от легендите, е бил нещо друго. Подхвърли Яков, какво още имаше там, попита Търкот, докато изучаваше снимката на Нил опитвайки се да запамети по важните ориентири. Куин затвори пъпката, държаше още една, до която не бяха стигнали. Той се поколеба, пъхнал пръсти между кориците. Поткани го търкот, когато стигнаха асансьора, порових се из секретните документи на CR. Да видя дали ще открия нещо интересно за наблюдателите, за да ви помогна в намирането на пръстен. Там пък попаднах на препратки към, той направи пауза, към други файлове. Подсказа му Търкот и си поглед на часовника. По-скоро е един списък, отвърна Коин, списък на хора, които в Чарелу смятали да държат под наблюдение, тъй като ги подозират във връзки с мисията, наблюдателите или унези, които чакат. Сигурно си даваш сметка, че са го съставили в съкратени срокове, след всички събития от последно време. Е и попита Търкот, заинтригуван от въведението на Коин. Вратите на Асансьора се разтвориха и те влязоха. Вътре беше и името на доктор Дънкан, по подозрение за какво. Подскочи търкот. Просто че подлежи на обстойно разследване. Защо, не зная? Търкот пристъпи към подребния майор. Ияков положи ръка на рамото му. Спокойно, приятелю, това са глупости. Заговори търкот, работил съм с тези клоуни. Те не могат да. Той млъкна. Сега имаме поважна работа. Докато вървяха към заседателната зала, Коин хвърли не. на Яков въпросителен поглед. Руснакът само вдигна дигна рамене, великденският остров, Попа и Март Брю оглеждаше внимателно международното летище на острова, докато Оливети заснимаше картината с миниатюр на цифрова камера, проклят да съм, изруга Попа Факът, е. Фактът, че Оливети не отвърна, говореше сам по себе си за впечатлението, което му бе направила сцената под тях. Странна сбирщина от хора и екипировка се виждаха навсякъде излетището и прилежащите му райони. Граматни шестокраки машини местеха тежки детайли, докато хората вървяха, сякаш са хипнотизирани. Покрай пистата бяха подредени самолети, свалени от борда на «Вашингтон», които се намираха в различна степен на разглобяване или преоборудване. Нещо не е наред с тези хора – промърмори и оливети. Папа, оглеждаше района с бинокъл, като се стараеше да не пропуска нито една подробност. На покъсата самолетна площадка се бе събрала не голяма групичка хора, а един от роботите се върташе около тях и ги пръскаше с нещо. Виждаше се входът на тунела, който водеше към стража компютър. Отпред стоеше на пост цял отряд морски пехотинци, въоръжени сама. Попай нагласи фокуса. Лицата на мъжете бяха безизразни, но ръцете им стискаха здраво оръжието. Какво? Погяволите, става тук, промърмори Попай. По време на подготовката за мисията бяха чели доклада за прогресивистите от Рибарския траулер, които били поръсени с нещо от някакъв черен облак. Попай свали бинокола и растърка чело, размазвайки към боя. бъя. Оливе ти чакаше търпеливо. Кратерът, каза Попай. Оливети ти дори не Кимна само се наведе и метна на гърба раницата, която съдържаше различна екипировка и кислородните бутилки. Двамата обърнаха гръб на летището и поеха по склона на рапа Каро. Тялото на Кели Рейнолд се сгърчи. Съзнанието и постепенно се проясняваше. Нямаше представа колко време бе изминало. За миг и се стори, че си е у дома в нашвил и че се излежава в леглото. Сладкото видение изчезна, изблъскано от поредната каскада информация, пратена от стража. Вече знаеше къде е, не знаеше само какво търси тук. И колко време бе минало. Тя спря за момент безумния бяг на мислите си. Какво я беше пробудило? Потоците от информация продължаваха да я заливат, все едно, че се опитваше да намери малка вълничка сред кипящата вода. Въпреки това продължаваше да опитва, когато стигнаха ръба на кратера, двамата, хюлени. Бяха плъвнали в пот, но въпреки това дишаха равномерно. Бяха изкачвали безчислен брой височини по време на подготовките. На 50 на метра под тях повърхността на езерото изглеждаше съвършено гладка. Дори не спряха, а веднага започнаха да се спускат надолу. Само след няколко минути стигнаха водата. Оставиха раниците, сложиха си отново бутилките и се гмурнаха. Уповавайки се на информацията, която бяха получили при подготовката за мисията, те започнаха да претърсват дъното за подводен тунел и съвсем скоро го откриха. Приближиха се към входа, ориентирайки се Пипнешком в почти непрогледния мрак. Той не ги притесняваше, защото и друг път бяха плували в тъмнина. Кели Рейнольдс откри какво бе привлекло вниманието на стража. Една от жените... Пристигнала с пътниците на «Южна звезда», от третата вълна заразени с нановируса, бе забелязала нещо да проблесва горе на склона на рапа Каро. Жената, бивша медицинска сестра от Австралия, нямаше никаква представа за откритието. Тя продължи да изпълнява поставената й задача. Но стражът, който притежаваше капацитет за 2 милиарда операции в секунда, бе реагирал по друг начин. Само след 3 секунди събитието си бе пробило път през множество нива, достигайки зоната на непосредствено внимание. Нито един от нановирусните роби нямаше работа на склона. Нито пък някой от роботите. Заключението на стража бе, че горе ставаше нещо извън плановете. Стражът не знаеше какво може да е то, нито пък Кели. Но той реагира мигновено, двамата, хюлени, се насочиха към малката точица светлина. С приближаването им светлината се усилваше и само след минута те изплуваха в някаква пещера. Светлината идваше от една сияеща сфера на тавана. Фюлените доплуваха до една скална издатина и излязоха от водата. Стената пред тях бе прокопан тунел. Двамата заредиха оръжията си и не влязоха в него. Подът под краката им се издигна, след това ходникът извина дясно. Беше озарен от прилепнали към стените светещи ленти. Неслед след дълго двамата се озоваха в пещера, висока и широка стотина метра. Стените й бяха от скала, освен от срещната, която бе облицована с черен метал, и в основата й проблясваха разноцветни командни пултове. Мъжете вренчиха очи в средата на пещерата. Там, върху една от стените, до основата на висока 7-8 метра златна пирамида, се виждаше прилепено женско тяло. Близо до нея в пода бе прокопан отвор с равни краища който бълваше постоянен поток от миниатюрни роботи. Чантата на рамото на оливети съдържаше мощен експлозив. Той вече по навик изчисляваше количеството, което ще му е необходимо, за да вдигне във въздуха пирамидата. Двамата мъже се сепнаха и завъртяха дулата на своите оръжия, когато нещо помръдна отясно. От сенките се показа малко момче, облечено с къфяви дрехи. Кели Рейноц видя двамата, хюлени, през погледа, на стража. Помочи се да отвори очи, да си възвърне контрола над устата и дробовете. Искаше да поеме дъх и да извика предупредително: Как си, момче? Попита го Папай Магрио. Не последва отговор. Момчето продължаваше да се приближава и сега бе само на 5-6 метра. Беше бледо и мършаво, като призрачна фигура под трепкащото осветление в пещерата. Кат се озова тук, подхвърли му Попай, който още не смееше да свали пръст от спусъка на автомата. Очите му се стрелкаха между момчето и облегнатата на пирамидата жена, родителите ми, произнесе момчето пресипнало, моля ви, помогнете ми, то протегна ръце, като продължаваше да върви към тях, къде са твоите родители, машината, прошепна момчето, сякаш пирамидата можеше да ги чуе. То продължаваше да протега ръчички и оливети инстинктивно свали оръжието и му подаде ръка. Пръстите им се доплеха и в същия миг оливети изруга, почувства остро опарване което сякаш прониза цялата му нервна система. Ръката на момчето бе като фуния, през която потокът от нановируси се изсипваше върху дланта на оливети, пробиваше кожата и проникваше в кръвоносните му съдове, разкарай е го от мен, оливети пусна оръжието и се опита да се освободи от хватката на момчето със свободната си ръка. Попа държеше държаше момчето на прицел и пръстът му опираше с пусъка. Хайде, махни го, Оливети се завъртя и вдигна момчето във въздуха, но то остана вкопчено в него. Оливети усещаше дланта си като прогорена с киселина. Под кожата му нещо мърдаше и се движеше непрестанно. Момчето го пусна и се извърна към попай, фиксирайки го мъртвешкия си поглед. Едва сега Макбрю дръпна с посъка и повали момчето с един дълъг откос. Тъмни, кървави петна се разляха по пода на пещерата. В тях ясно личаха черни точици, които се насочиха право към Попай. На новируса търсеше следващата си жертва. Оливети падна на колене и оприя юмруци в слепоочията си, бягай, разне се се отпадна у глас. Оливети се обърна изненадан, гласът принадлежеше на жената до пирамидата, ба и а, и кратко. Попай се извърна и побегна обратно по коридора, по който беше дошъл. Сиан Лин, грамадните порти бяха широко отворени, но светлината от подземната кухина не беше в състояние да разреди тъмната завеса отвъд вратата. Сякаш самият въздух бе избубил способността да пропуска през себе си светлината. Една непроницаема стена от мрак, какво е това, попита Гергор, не зная, завъртя изненадано глава Лексина. Гергор пристъпи напред и протегна ръка към черната стена. Не го прави, заповяда му Лексина, но Гергор не и обърна внимание. Върховете на пръстите му докоснаха стената и той се обърна към нея, не е твърдо. Поддава, има и, на лицето му се изписа изненада, която бързо се смени с изражение на ужас, когато черното покривало около ръката му стана ярко червено, разпростря се нагоре и светкавично го обгърна. Той изпищя, и кожата му се разпадна. След две секунди от гергур не бе останало нищо, освен испепелена копчинка от дрехите му. Черната стена отново бе идеално гладка. Лекси наприкликна и разрови купчинката останки. Изправи се, след като намери и прибра гърлицата. 11 зона 50 и 1. Проверката на екипировката е неразделна част от подготовката на всяка специална операция, а в този случай бе още по-важна, тъй като използваното оборудване щеше да е от съвсем ново поколение. Търкут и хората на Грейвс бяха в тренажора. Търкут се триеше с Халия, след като току-що бе преминал през мъчителната процедура по вземането на мярка за новия скафандър. Всички налични скафандри в тренажорната преминаваха проверка от страна на техниците от космическия център. Костюмите бяха черни на цвят, външният им пласт бе от керамично подсилена полимерна тъкан, която осигуряваше защита дори от 7 мм стрелково оръжие. Под бронята нещата ставаха още по-сложни. Тук имаше плочки от йонно-полимерна метална смес, захранвани с акумулаторни батерии, които придаваха допълнителна сила на движенията при носене. Вътрешният слой бе напълно херметизиран и прилепваше плътно към кожата. Скафандърът бе конструиран за приложение в космическото пространство. В раницата на гърба имаше компютър, координиращ действията на различните системи и въздушно-рециклиращ апарат позволяващ да се използва един и същи филтриран и пречистен кислород в продължение на 12 часа. При работа в нормална среда отгоре се отваряше една клапа, откъдето бе възможно да постъпват свежи газове. Всъщност шлемът бе най-модерният елемент. Той нямаше визиор, само камера. Плоското екранче от вътрешната стена показваше панорама от околната среда. Освен предната камера, по скафандъра бяха разположени още няколко камери, насочени под различни агли, нагоре, надолу и назад. Бяха необходими, тъй като притиснатото от скафандъра тяло без ограничена подвижност. Търкотаеше известни съмнения относно произхода на технологията, използвана за конструирането на тези костюми. Момчетата от техническия отдел твърдяха, че са разработки на ВВС. Шлемък бе оборудван с пък гъв прият гласов вход, който позволяваше да се подават команди директно на компютъра. Втората програма се наричаше визуално свързан въздушно-преносим симулатор. Екранът на скафандъра не само предаваше изображение от външните камери, но можеше да го обогати с допълнителна информация, например точното местонахождение на намиращия се вътре, когато разполагаше с са сателитна връзка. Страшничко! А, подсмихна се, грейв. Потапянето в черната вана където след това добавиха бързо втвърдяваща се пяна, за да получат точните размери на тялото му, бяха наистина досадна и неприятна процедура за търгот. Най-лошото беше, че трябваше да остане неподвижен известно време, докато потвърдят взетите мерки, ами уражията, попита Майк. Грейв го отведе при една маса, разполагаме с някои нещица, подходящи за подобни случаи. Това е мъка, изстрелва проект или с уран. Използва кинетично задвижване, оръжието наподобяваше чук, но стръба вместо дръжка и ръкохватка на другия край. Беше изработено от черен лъскав метал, може да се прикачва към ръкава на скафандъра или да се води стрълба от свободна позиция, обясняваше Грейвс, докато пъхаше дългия 15 см цилиндър в патронника, ще опиташ ли. Търкот вдигна тежкото оръжие и го насочи през отворените врати на хангара към пустинята. Има лазерен мерник. Подсказа Грейвс, включва се с активиране на главния енергоисточник. Ето тук е копчето. Когато носиш скафандъра, върху екрана се появява мишената, точността на поразяване е 100%. Търкот завъртя оръжието и се прицели в една малка затревена купчина край площадката. Натисна спусъка. Нямаше откат, само рязко изтръкване. Копчината се превърна в облак прах, пробива всякаква броня. Увери го Грейвс, пълнителят е цилиндричен и побира 10 заряда. Когато дръпнеш с посъка, се освобождава пружина. Цевтая е с електромагнитен баланс и проектилът лети точно по средата, без да допира стените, така не губи скорост и винаги улучва. Ето защо трябва да включиш главния енергоисточник, той задейства въртенето на цилиндъра и създаването на полето, стреля със същата бързина, с която дърпаш с посъка, което за съжаление не винаги е достатъчно. Някъде по един изстрел в секунда. Управлението му е значително улеснено, когато е включен към адаптера на тактическия скафандър. Разполагаме също и с модел, той посочи друго оръжие, което доста приличаше на първото. Единствената разлика е, че този стреля с далеч по силни експлозиви. По-добър е от гранатомета, мъ и много поточен. Като си припомни и факта, че костюмът издържа на стрелба с куршуми до 7, мъм, мисля, че разполагаме с солидни преимущества пред врага. Търкот също остана доволен, с връзка, интегрирана обезопасена сателитна връзка, а с останалите членове на групата, ОКВ. Това ограничаваше възможностите до пяка видимост. По добре от нищо, рече си Майк, а сега да те запозная с управлението на скафандъра. Предложи Грейвс, два етажа подолу. В заседателната зала на Куба, Лари Кинсет не отделяше поглед от компютърния екран, Показваш директно изображение през телескопа, Хаббъл, на марсианската повърхност. Коин бе успял да извръмка допълнително време за работа с телескопа, но Кинсет имаше предчувствието, че скоро ще ги изключат. Насочвани от марсианския страж компютър, громадните роботи бяха започнали да изравят нещо изпод повърхността. Нещо, разрушено един господ знае кога и затрупано са стални отломъци. Изображението не беше достатъчно ясно, за да се определи какъв е предметът и с какво се занимават роботите. Всичко, което се виждаше, бе паяжи на Черен метал. И тя помръдваше. Кинсет разглеждаше замислено изображението. Какво, подяволите, ставаше сега. Той написа на екрана няколко команди и ви изпрати до Хабъл. Искаше да наблюдава ставащото колкото се може по-дълго. Кинсейт разрувил тропаните на бюрото му документи и откри разпечатката на превода на Бъртановия ръкопис, направен от Муалама. Беше си спомнил, че в разказа на някогашния наблюдател за посещението на Нгорун -Нгору, също се споменаваше черна мрежа, която била конструирана върху склона на планината, преди да бъде разрушена. Той взе една снимка от лицето на Сидония и се загледа в онова, което роботите разравяха. Наистина приличаше на черна мрежа. Циан Лин, Китай, движи се, посочи Елек, но Лексина не му обърна внимание веднага, какво се движи, попита след малко, стената, Елек посочи останките от дрехите на Гергор. Лексина не разбра веднага какво има предвид, но след това забеляза, че разстоянието между дрехите и стената не е същото, отмества се назад, много бавно, добави Елек. Лексина почувства нарастващо вълнение, всичко щеше да е наред, важното беше да не прибързват. Тя погледна към проблесващата черна повърхност. Скоро това, което търсеха, щеше да е тяхно – Великденският остров. Още един самолет се движеше по летището, разположено на другия край на света. Един Ф. Томкет достигне края на страничната площадка и зави бавно към пистата. В кабината седеше човек, но той не беше пилот. Избран бе на посоки от хилядите опитни екземпляри в експеримента с нановируса. От него се изискваше да натиска копчетата по команда от стража. Извънземният компютър щеше да управлява самолета. Спирачките бяха освободени с рязко дръпване и изтребителят започна да набира скорост по пистата. Използвайки информация, изтеглена директно от главния компютър на флотския летателен център, стражът се придържаше към точната процедура и колелата на Фът се отлепиха от настилката на около 800 метра от края на пистата. Носът му се насочи нагоре, а от соплата блъвнаха пламъците на задействаната допълнителна тяга. Самолетът се отправи към вътрешната извивка на черния щит и вече го наближаваше, когато стражът започна остър десен за на брега на острова. Прекалено ляско, корпусът се извъртя и самолетът се плъзна в страни. Стражът направи опит да компенсира погрешната маневра и почти успя да овладее самолета, но в този момент двигателят заглъхна и машината започна да пада като камък. Мъжът в кабината следеше с невиждащо зорбясно приближаващата се към него земна повърхност, долепил ръце до тялото си. Дори не направи опит да катапултира. Изтребителят се блъсна в западния склон на Рапа Каро, и планината се растърси от мощната експлозия. Само след няколко минути около плъмтящите останки се бяха събрали цял рой на роботи. Веднага, щом пожарът по-отихне, те щяха да се пръснат сред обгорелите части, да ги отнесат обратно и да построят нов истребител. Човекът беше изгубен безвъзвратно, но компютърът разполагаше с достатъчно хора в резерв. Стражът анализира информацията от полета и нанесе корекции в програмата за управление. На летището за полет се готвеше поредният фа. На 300 км северно капитан Робинет, командващ оперативна група 79, разглеждаше сателитните снимки, изпратени от флотското командване на Пърл Харбър. В средата на всяка от тях се виждаше гигантски танкер, зад който оставаше дълга, разпенена следа, идентификация, попита той свързочния офицер, капитан Лески. Лески надникна в един справочник, това е Джар Вайкинг. Водоизместимост 564 1763 тона. Робинет под свирна, местонахождение е на 280 км западно от Великденския остров, курс право към острова, скорост 18 възела. Лейски почека няколко секунди да подготвим ли превантивен удар. Ако това нещо е заредено с за нефт, имате ли представа каква екологична катастрофа ще предизвикаме? Робинет отново се наведе над снимките. На палубата се виждаха древни точици. Следващата фотография бе в плъедър план и на нея вместо точици имаше хора. Люковете бяха отворени, не кара нефт. Пълен е с хора, Робинет вдигна глава, свържете се с Пърл Харбър и ги попитайте как да процедирам. Да, сър, лески се надигна. Какво става с тюлените? Нищо ново, сър. Попа и маглю беше в центъра на езерото, изпълващо рапа Каро. Беше изплувал на повърхността преди половин час. Време, достатъчно да се изкатери до ръба на кратера и да слезе на брега, стига да бе опитал. Но това, което видя, когато се появи на повърхността, го накара да се откаже от намерението си. По ръба на кратера имаше хора. Стотици на брой. Всички гледаха надолу към него с бежизнените си очи. Попа и вече знаеше какво ще се случи, ако се опита да се покатери на брега. Нямаше достатъчно амуниции, за да ги застреля. Освен това, един, Хюлен, никога не изоставя другаря си. Не му оставаше нищо друго, освен да чака продължението, за което вече се досещаше. Усети, че една ръка го докосва по кръка и започва да го дърпа надолу. Вече беше извадил пистолета. Завъртя се, мурна се изърна пред себе си, бледото размито петно на лицето на оливети. Той го дърпаше към себе си. Попа и Макгрю оквядолуто в челото на Тюлена. Съжалявам, приятелю, поколеба се, преди да дръпне спуска, поглеждайки в очите своя другар. В този момент на новирусът се прехвърли върху ръката му и нахлу в кръвоносната система. Последната съзнателна мисъл на Макгрю бе, че е провалил мисията, своя приятел и страната си. 12. Зона 51. Целта на нашата мисия е да проникнем в оперативната зона Акергиза и да евакуираме доктор Дънканг и всички извънземни предмети, които открием там. Най-вече Граала, Грейв постави върха на показалката върху едно място от сателитната снимка на Близкия изток. Тръгваме от тук в нула, че местно време са стакалец до едно израелско военно летище близо до Хазерим, на 15 км западно от Бершаба. Там ще се прехвърлим на борда на мъча. Търкот следеше движението на показалката върху картата, докато Грейвс продължаваше инструктажа. Запознаването на групата с последователността на операцията и локализацията на оперативния район беше стандартна оперативна тактика. Търкот вярваше в спазването на тази тактика. Тя намаляваше възможностите за грешки и същевременно повишаваше увереността на чиновете в крайния успех. На картата върхът на показалката вече наближаваше Синайския полуостров ще летим на ниска височина по протежението на Синай, докато стигнем в Суетския залив. На това място пилотите на Мътча имат няколко възможни маршрута до целта и те ще трябва да изберат най-безопасния възоснова на данните от електронното разузнаване за активността на египетските ВВС в района. Всички маршрути се вършват на едно и също място, в зоната за скок, която е над Нил, на два километра нагоре по течението над мястото, където се отделя подземната река, която тук е обозначена като маршрут АЛФА. Търкот вдигна ръка и Грейв спря доклада, на 2 километра по нагоре. Защо толкова далече, разговарях по сателитната връзка с навигатора на нашия мътча. Обясни Грейв, той каза, че ако се отдалечим още малко на север, със сигурност ще бъдем засечени. Колкото поблизо сме до Кайро, толкова понапечено става. Пилотите смятат, че разполагат със съвсем тесен коридор за проникване, който води до реката и веднага след като ни хвърлят, ще трябва да наберат лязко височина. Колко време ще ни е нужно, за да преодолеем двата километра нагоре по течението? Търкот нямаше представа каква е подвижността на тактическите бойни скафандри в подобна среда. Няма да плуваме, сър, отвърна Грейвс. Тактическите скафандри разполагат с монтажни скоби за реактивни системи. Използвали сме ги друг път под вода в космическия тренажор. Основавайки се на този опит, смело мога да заявя, че ще са ни необходими не повече от 10 минути. Търкодолу ви напрежението в гласа на Грейвс. Знаеше, че като командир на операцията офицерът е премислил всичко до най-малки подробности, но винаги имаше и неизвестни величини. Тъкмо по тази причина Яков настояваше да позабавят темпото, да изчакат и останалата част от ръкописа на Бъртън, да съберат повече данни от разузнаването. За момент Търкот се поколяба дали да не отложи операцията с 24 часа. След това си спомни Лиза, затворена в капан някъде в недрата на платото, и разбра, че няма да има отлагане. Продължавайте инструктажа, нареди на водача на групата. Като цяло оперативният инструктаж бе потискащо кратък. Имаше твърде много, в зависимост от ситуацията, след като стигнат тунела. Толкова много, че дори търкот трябваше да признае, че разполагат се съвсем скъдни данни от разузнаването. Евакуирането също висеше на косъм, след като не бе предвиден резервен вариант, в случай, че се разминат свъртолетите. Компенсация за липсата на достатъчно данни бяха единствено техните тактически бойни скафандри. Дънкан му бе казала, че за конструирането на костюмите са били похарчени 4 милиарда долара и са отишли 15 години. Бе му признала също така, че Зона 51 и, и Magic са съпричастни към тази разработка, което означаваше, че е използвана извънземна технология. Инструктажът приключи и Грейс очакваше въпроси. Търкот имаше само един, всичко ясно ли е, да, сър, добре. Да се заемем за екипировката, той забеляза, че Яков бе влязъл в стаята едва в заключителната част на инструктажа. Руснакът се надвеси над него, професорът е превел още една част от ръкописа. Колко голяма, цяла глава, има ли нещо важно, още не знаем кое е важно и кое, не. Търкот се протъгна, усещаше умора след напрегнатото обсъждане на операцията, при което трябваше да се запомнят маршрутите за полета, местата за събиране при спешна евакуация, кодовите названия, позивни, радиочестоти, всички детайли, необходими за успеха на предстоящата мисия. Нямаше как, той се почини на неизбежното и стана да последва Яков към асансьора. Спускането премина в мълчание, всеки от двамата бе отдаден на нелеките си мисли. И Яков нямаше да дойде с тях, въпреки че бе настоявал. Беше твърде едър, за да се побере в някой от скафандрите. Освен това, Търкот искаше да го задържи тук, в зона 51, за да контролира нещата. Чело се бе свила на седалката и Търкот си помисли, че не е ставала оттам, макар да знаеше, че бе работила с Куин върху уставените от нейбингър координати. Предполагаше, че не е открила нищо интересно, що не му бе казала досега. сега. Муала стоеше до компютъра. Още щом влязоха им посочи екрана и новата глава, която бе изписана там, ръкописът на Бъртън. Четвърта глава След толкова много години бездействие на мисията, хионези, които чакат разрушаването на базата край гору предизвикало взлив от активност на двете страни. Първо, Египет. Вероятно страхувайки се от ответен удар, мисията, наредила на всички свои водачи да го напуснат, което съвпаднало с края на епохата на фараоните. Дългата ръка на мисията, обаче продължавала да се усеща, защото било възобновено осъществяването на планове за строеж на Акерското плато, начертани още преди 6000 години от Изида и Узирис. Фараоните построили масивни пирамиди, които и до ден днешен могат да се видят на платото. Предназначението на тези гигантски постройки по това време останало в тайна за наблюдателите, макар някои да предполагали – че в тях са скрити входовете към подземни тайници. След като ги построили, облицовали ги с бял варовик, който позволявал да се виждат от много километри разстояние. Нейбингър ни каза какво е предназначението на пирамидите, обърна се търкот към Яков. Те са фарове, прещащи редарни послания от тяхната гладка, плоска повърхност в космоса. Но помисли какво означава това, отвърна Яков, мисията, няма друг начин да комуникира с космоса, може би се опитват да се свържат с спасие на Марс. Предположи, че Лу. ако имат достъп до стража, заговори Търкот, няма да се нуждаят от подобни средства, може би вече нямат достъп до него, каза Яков, помните ли съобщението, което ни прати Кели Рейнутс, попита Търкот, картината на премахването на върха на великата пирамида, може би там е бил главният компютър. Той поклати глава, но в това няма никакъв смисъл, научих от Каджи, че по тъкерското плато съществуват 6 големи подземни кухини, дуати. Дори фараоните и техните жреци не били посветени в тази тайна, защото вече ненетеро е и последователите на хора охранявали кухините, а родът на Каджи. Пръстените, останали им от времето, когато били ладжети, все още действали върху ирианските врати. Очевидно е че мисията вече не се доверявала на фараоните за запазването на тайните и наблюдателите се озовали в нещо като вакуум. Мисията знаела за техните действия. Защо иначе щеше Алгиблис да ме прати подирите на Каджи? Но те не се бояли от наблюдателите и за това не изпитвали безпокойство. След като мисията изоставила Египет, а базата на унези, които чакат в Горунгору била разрушена, къде се преместили тези две групи. Този въпрос не дава упокой на наблюдателите в продължение на стотици години. Първите признаци се появили с развитието на китайската цивилизация, достатъчно отдалечена от люлката на Нил и Близкия изток. Това светкавично развитие в една далечна и доскоро изостанала земя било твърде много за да не му обърнат внимание. Склонен съм да вярвам възоснова на наученото от мен – нези, които чакат построили своя нов щаб именно в Китай. Мисията, останала в околностите на Средиземноморието и въздействието й се усещало през всички епохи на европейската цивилизация. След като двете фракции разпрострели пипалата си сред човешката цивилизация, войната помежду им навлязла в нов етап. Всеки се опитвал да насочи хода на историята така, че да извлеча максимална изгода за себе си. През цялото това време Гралът останал в залата на познанието. За да открия повече данни, наложи се да пътувам до Близкия изток. Когато преведох ръкописите за първите два епохи от развитието на египетската цивилизация, отново се отправих към тази страна, за да потърся факти, потвърждаващи моите нови разкрития. В края на краищата съществуваше макар и минимална възможност написаното в ръкописите да не е истина или поне да е плотна нечия въображение. Ако не бях видял черния сфинкс с очите си, дори аз щях да изпитвам известни съмнения. Узнах, че по време на Третата епоха, от времето на фараоните, между периодите, които египтолозите определят като Втората и Третата династии, мисията, направила още един опит да предизвика промени в Египет, които да доведат до осъществяване на първоначалните планове на водачите сенки от Първата епоха. Именно по време на Третата династия била построена Първата пирамида. Тя била изградена от хора, без помощта на ирлианците, но въз основа на плановете, оставени от Озирис, и изида през първата епоха. Всъщност построяването на първите няколко пирамиди било само тренировка за издигането на подобни гигантски съоръжения. Виждал съм в Сахара пирамидите на Третата династия, стръмните пирамиди на Джосер и Секхемет. По време на Четвъртата династия размерите им се увеличили планомерно на нарасналия строителен опит. Пирамидата на Допшур Снеферов всъщност е предтеча на тези, които по-късно били построени в Гиза. Когато се строили пирамидите в Гиза, наблюдателите все още не знаели какво е тяхното предназначение. Една от големите загадки е, че в нито един пергамент от онази епоха не се срещат никакви писмени сведения за тези пирамиди, нито за каменния сфинкс. Сякаш е било забранено да се пише за тях, което е и моето мнение. От доклада на един наблюдател узнах нещо много интригуващо. По време на строежа на Голямата пирамида на Хуфу ключовият камък бил от различен материал. Светът му бил червен. Същия този ключов камък бил отстранен от летящ диск по време на четвъртата династия на третата епоха, малко след построяването на Голямата пирамида, точно когато египетската цивилизация се намирала в зените си и непрестанно разширявала своите граници. Тези летящи дискове се споменават на много места и в записките на наблюдателите. Очевидно и те са някакво изобретение на аирлианците. С обстраняването на ключовия камък изглежда, мисията, изгубила влиянието си не само в Египет, но и в прилежащите региони за дълго време. А могъществото на Египетското царство бавно започнало да избледнява. Предполагам, че ключовият камък бил една от извънземните машини. Къде е отнесен обаче, нямам понятие, ала въпреки отстраняването на ключовия камък, кивотът и граелато станали в Египет, скрити в залата на познанието и забравени от всички, освен от наблюдателите, които ги пазили. Основавайки се на това, което прочетох и видях, предполагам, че мисията преместила сферата на своето влияние към северната страна на Средиземноморието, по специално в Гърция и отвъд Атлантика, в Мексико. Възходът на гръцките градове, държави и на умеките в Мексико подсказва на разналото влияние на водачите сред хората. Съществува също така въпросът за тези машини с форма на пирамида. Изглежда, че подобни апарати са били разположени на различни места из планетата и ранните цивилизации неизменно израствали около тях. Ответният удар на онези, които чакат бил различен по характер и обезпокояващ по своята същност. Вместо да се опитват да създадат държави и армии, онези, които чакат манипулирали хората от различни национални и регионални групи, чрез силата на религиозната вяра. Доколко ефективни са били тези методи, може да се определи по факта, че накрая успели да изнесат кивота от Египет. Това събитие дори е описано в хрониките, но историците досега не са му обръщали нужното внимание. През 1200 тен пр. Един член на пълнова време малко известното племе на израилтяните, на име Моисей, извоювал свободата на своя изстрадал народ, като засипал страната на изконния им врат с проклятия, събитие, в което онези, които чакат със сигурност са били замесени. Или главният герой, което ако е вярно, самоосложнява нещата, е бил водач. Не пише всичко това, за да отричам Божието съществуване или Неговата сила, а само ви предавам онова, което съм научил. Истината, която събирах зранца по зрънца през целия си живот, нея ви предоставям, макар да е различно от тази, която са открили другите. Може би съществува божествена сила зад всичко това, дори зад извънземните и техните последователи, но аз не е твърдя, че го зная. Мойсей спечели свобода за своя народ, но което е най-важно, той се здобил с кивота, в който бил поставен граалът. Отнесългът въд границите на Египет за първи път от много хилядолетия и с това разказът само става интересен, Това беше краят на главата. Имаме ли представа къде може да се отнесли този главен компютър, Попите Челу? Ако имахме, отдавна да сме там. Отвърна търкот, в координатите които ни е оставил Нейбингър, може да се съдържа и местонахождението му, но не си напреднало много с потвърждаването им, нали? Още не. Защо не помолиш Лари Кинсет за помощ, търкот си поглед на часовника? Време беше да тръгват, ако откриете нови подробности за подземните тунели и залата, пратете ни ги по сателитната връзка, каза той на Яков, успех, пожела му руснакът. Търкот вече усещаше трепетния бяг на адреналина в жилите си. Беше готов за всичко, което го очакваше. 13. Сианлин, Китай, Лексина пристъпи опасно близо до черната стена. На около метър над земята се бе показал черен метален кръг. Той ставаше все по-голям, докато стената бавно се оттегляше назад и накрая достигна диаметър от 1 метър, след което продължи да се оформя като цилиндрична стенарна тръба. Смяташ ли, че там е артът? Попита Елек. Лексина положи ръка на капака на цилиндъра, не зная, но скоро ще разберем. Тя пристъпваше нервно пред черната стена, полагайки усилия да се овладее. Идваше краят на безкрайно дългото чакане, продължило през много и различни животи, приближаваше се и осъществяването на мечтите й. Зона 51 – Светът е странно място, промърмори челу, кой би си помислил преди година? Че един руски агент и една китайска археоложка ще седят заедно в несекретния обект на американците. Намираше се в заседателната зала, а до нея се беше настанил Яков. До сега опитите и да намери връзка между координатите, оставени от Нейбингър, и земната координатна система бяха отвели на камък, но тя усещаше, че се върти близо до истината. Не може да открие Лари Кинсейт който бе отишъл насреща в НАСА, за да измоли допълнително време на Хабал. Челу откачи от кола на малката кожена Кесия и отвори. Вдигна я на няколко сантиметра над масата и изпразни съдържанието й нови чудеса. засмя се Яков, това пък какво е? Точка, оракулни кости, обясни Челу, те ме отведоха в Цянлин. Прати ми ги един стар приятел, който сега се сражава в Западен Китай. Тя вдигна една костена плочка, дълга десетина сантиметра и широка 4-5, виждаш ли знаците, старорунически надписи. Открити са в околностите на Циан Лин от някакви селени, докато разкопавали полето. И какво е предназначението им, попита Яков, ами, те предсказват бъдещето, рече Челу. Тя събра костите в сбръчканата си ръка и ги хвърли. Какво казаха? Челу ги събра отново, прибраги в кесията и стегна отвора и. Това са само инструменти, използвани от императорските гадатели. Изучавахме ги с една жена, която можеше да чете по тях, так какво казват, все пак, няколко неща, отвърна троснато чело. И Яков се засмя, винаги е така с гадателите, дават по няколко отговора, да но някой да е верен, да се надяваме, че не и в този случай. Усмивката на Яков се стопи, добре де, какво ти предсказаха, предателство? Страх, смърт. Тъмнина, права си, нищо добро няма да излезе от гадаенето. И без това знаем, че в разположението им има пръст само случаят. И Яков погледна към часовника на стената на заседателната зала. След 15 минути групата щеше да достигне Израел. Дори и да открият тук нещо полезно, ще бъде късно, за да го съобщят на търгот. Навлязат ли веднъж във втория път на Росто, връзката ще бъде прекъсната. Екранът премигна и на него се появи следващата глава е, – Ела четем. обърна се Яков към джело и се настани пред компютъра, ръкописът на Бъртън, пета глава. Около 1200 пр хр. Израилтянските племена започнали своето преселение от Египет, предвиждани от Мойсей. Тук трябва да ви представя общоприетата версия за онова, което се е случило. Според Стария Завет, те прекосили червено море, след като водите му били разделени от Божията сила. Преследващите ги египетски войски се издавили в морето, когато водата нахула обратно. Съгласно библейските източници, тази група се скитала из пустинята, най-вече Синай, в продължение на 40 години. Подобно пътуване изглежда доста странно. Когато пресекох тази пустиня от Египет до Арабия, открих, че макар да е бедна на растителност и незаселена, тя не е чак толкова голяма. Писано е, че били водени от стъл или облак дим през деня и огнена колона през нощта. Според обясненията такова било наказанието задето израилтяните се прекланяли пред фалшиви идоли, докато Мойсей бил далеч от тях на планината Синай. Именно там той получил десете Божи заповеди от всемогъщия Господ, който му дал указание за съдържанието на плочите, където били изписани заповедите. Според преданията, всяка от плочите била с дължина 2,5 кубита, широчина 1 кубит и половина и дебелина половин кубит. Кубитата е мярка за дължина, равна на разстоянието от сгъвката на лакатя до върха на малкия пръст. Кивотът бил направен от дърво и обкован с злато отвътре и отвън. Капъкът също бил обкован със злато, с две фигури на херувими, обърнати с лица една към друга. Съществува известен спор за същността на херувима. Някой го определят като същество, сродно на сфинкса. Според други двата херувима не били разделени, а представлявали мъжки и женски екземпляр, вкопчени в сластна преградка, макар ортодоксалните изследователи да не харесват тази интерпретация. Съгласно преданието Моисей е получил важните напътствия, след което ги предал на човек на име Веселио, който се славял като изкусен майстор. На четирите краища на кивота поставили по една златна гривна, за да пъхнат върлините, с които го носили. След като всичко било изпълнено, поставили вътре плочите и покрили кивота, за да не го виждат просто смъртните. Според мен обаче това е описание на предмет, който вече е съществувал и Моисей го е изнесъл тайно от Египет. А именно на планината си най-Мойсей решил да покаже кивота на своя народ. Кивотът, който израелтяните са пренасили по време на тяхното преселение, е същият, който идва от Атлантида и в него се съдържа граалът. Истина, умело скрита от ирианците, както са постъпвали неведнъж и с други факти от човешката история. Първата част на тези предания произхожда главно от християнски и юдейски писмени източници. Съществува обаче и едно друго произведение, посветено частично на това пътуване, става въпрос за кабала, която притежава няколко интерпретации, едни – строго ортодоксални, други – клонящи към фантастичното. От различните версии събрах интригуваща информация, която хвърля светлина върху същината на Граала. Най-често Кабала се дефинира като получено знание. През вековете на него са гледали като наокултна теософия с равински происход. Тя показва сходство в много отношения с суфизма, страстта към познание, желанието да се надникне отвъд привидното и да се открие абсолютната истина за света. За разлика от онези религиозни учения, които обещават освобождаване от мъките след смърта, последователите на Кабала търсят истината в сегашния живот и вярват че след като умрат, ще бъдат дарени с вечен живот, трансцендентно преминаване отвъд границите на пространството и времето. Докато се ровех из различни източници, открих, че повечето клонове на тази доктрина водят началото си от едно и също събитие – изгнанието на планината си най. В продължение на повече от хиляда години кабала се е предавала от уста на уста, преди да бъде записана, което довело до появата на множество варианти. Казано е – че докато се намирали на планината Синай, четирима души били призовани горе, за да участват в нещо неземно. Известно е кои са трима от тези избраници един равин и двама от старейшините на племето. Но четвъртият се споменава единствено като другият. Те влезли в една планинска пещера, на входа на която имало мраморни колони, и се вренчили в онова, което са гледали вътре. Един от тях издъхнал веднага, защото не издържал на гледката. Другият предложи на двамата оцелели да се включат във възлияние, което щяло да ги възкачи до четвъртото ниво на душата чаях, олицетворение на самата сила на живота. Според мен, другият е искал от тях да се възползват от възможностите на Граала. Обещавам вечен живот, ако го послушат, и познание отвъд всякакви граници. Мисля, че този другият е бил водач, пратен от сянката на Аспасия, за да провери дали гралът все още е в кивота и дали това е гралът от Атлантида. За щастие двамата оцелели отказали да се подчинят. Гралът бил върнат в кивота и другият изчезнал. А кивота отнеси в обетованата земя. Възиянието има различни интерпретации в Втората и Християнския Стар Завет. Независимо от това, което се е случило на планината Синай, Кивотът с поставения вътре Граал бил отнесен в Израел. В 1040 пр. хра, по време на управлението на цар Самуил, Кивотът бил пленен от филистимците. Известно е, че той им причинил много нещастия и те така и не могли да го отворят. Накрая го върнали на израилтяните, които го оставили в град Ваала. През четвъртата година от своето управление цар Соломон потхвал строежа на храм, в който да бъдат съхранявани Кивотът и Граалът. Главен архитект бил на име Хирам Абив. 70 000 души били наети да донесат дървен материал от Яфа до Ярусалим и други 80 000 да натрушат камът за градежа. Работата продължила половина години. Интересно, защо е трябвало да се вдига такъв монумент, при това от народ, чието единствен бог забранява почитането на други идоли? Вже, три царства, пети, според Библията царят на Кир, Хирам, осигурява на Соломон дървения материал, ливански кедри и елхи, а също го подпомага със свои майстори и зидари, Барет. Според преданията, Хирам Абив пратил подробен доклад за строежа и онова, което ще се съдържа вътре на своя цар в Финикия. Хирам Абив бил убит по заповед на Соломон, когато завършили строежа, за да бъде запазена една тайна, която вече била известна и на други. Докладът на Абив бил запазен и когато мюсюлманите завладели Испания, пренесли го в новооснованата библиотека в Толедо. Там покъсно бил открито човек на име Киот, прочут като магиосник и познавач на малко известния рунически език, който доста ми прилича на староруническия. След като станало ясно, че тайната е разкрита, били предприяти мерки за опазването на двата предмета. На всичко отгоре вътрешни размирици между племената и опасността от външно нападение създавали заплаха за храма и неговото безценно съдържание. Наследниците на Соломон се уповавали не толкова на силата на религията, колкото на могъществото на властта. Според една легенда, след смъртта на Соломон и избухналите размирици, кивотът бил отнесен от сина на царя и царицата на Шеба в Африка, в Аксунското царство, където останал и до ден днешен. Кивотът бил преместен на юг само като примънка, за да скрие местонахождението на втория и поважен предмет – Граала, който останал в Ерусалим, тъй като бил твърде ценен за жреците в тяхната нестихваща борба за власт. Няма да се отклонявам с разкази за многобройните убийства, предателства, съюзи и враждуващи фракции, които запълват историята на Ерусалим през следващите неколко стотин години. В 587 г. Пр. Хр. Ерусалим паднал в ръцете на вавилонците, които сринали със земята свещения храм, а жреците пленили. Известно е, че Граалът бил скрит от пророк Еремия на планината Нево, която е в Муавската земя. Това е последното споменаване на Граала в Стария Завет. Родила се нова секта – есеите, които запазили в тайна местонахождението на Граала. Възможно е есеите да са били група наблюдатели. След това дошли римляните. С началото те пристигнали не като завоеватели, а като съюзници. Поканили ги в Ерусалим, тъй като ги сметнали за по-малко опасния от външните врагове. Както следвало да се очаква, римляните набрали сила и не след дълго превърнали тази страна в свой васал. И също както трябвало да се очаква, еврейският народ се разбунтовал. Тук обаче искам да се намеся. Според мен това възстание е било от малко поразличен характер. Вътрешният кръг от посветени свещенослужители, тези, които отговаряли за съхранението на Граала в тайното помещение и го пазали в продължение на стотици години, били завладени от отчаяние. Предполагам, че някои от тези жреци били наблюдатели от стъпници, защото, както ще откриете понататък в мой разказ, не за последен път хората, познаващи същината на Граала, го използвали в решаването на проблеми от всекидневието, като например борба за власт, над и разгром на пратениците на мисията и онези, които чакат. В страната се появил нов водач, който печалел поддръжници не със силата на оръжието, а като проповедвал мир и обич. Той притежавал неизчерпаеми познания. Римляните помогнали на своите лакеи да го убият. Но казано е, че той не може да умре. Дали в тази история има Божия намеса, или причината е в това не мога да кажа, нито претендирам, че знам. С началото нищо от желаното не било постигнато, а въз течение на времето човешката история започнала да се променя. Нека бъдещите историци да дадат отговор на този въпрос, че се седалката си назад. Тя притисна изморено слепоочията си с пръсти. И Яков мълчеше, муалама без приял да чука с пръсти по клавиатурата и гледаше екрана, където трепкаше последната страница от неговия превод – м. Да, гласът на Яков си тишината, но руснакът не продължи. Никой не смееше да подхване разговор. Това, което бяха прочели, бе твърде зашеметяващо, за да е възможно да го обсъдят веднага. Затова останаха изненадани, когато че указа, нищо не е както изглежда на пръв поглед. Нищичко, тя ги погледна с очудено изражение. Кои сме ние? Откъде идваме и което е поважно, добави Яков, на кого да вярваме, мисля, че трябва да вярваме на Артът, рече Челу, от записките на Бъртън излиза, че той е добрият, не напълно, поклати глава Яков, по-скоро ми изглежда, че и двете страни са лукави и склонни към нечестни игри, идва война, произнесе Челу, смяташ ли, че трябва да се съюзим с Янката на Аспасия? Навсякъде, където е бил, има следи от отрицателното му влияние. Артът само се е опитвал да го спре. Защо трябва да избираме някоя страна, попита Муалама, да ги оставим да се бият помежду си, а ние да защитаваме нашите интереси. Артът е обединил Китай и я е похвана у строителството на Великата Китайска стена. Възрази че Лу, Това е далеч по добронамерено от действията на сянката на Аспасия. Нека първо изчетам ръкописа до край, предложи Муалама, въздушна база Хазерим. Израел. Летището беше отцепено, за да може скакалецът да се приземи незабелязан за всички, освен за групата командоси с прибори за нощно виждане, които охраняваха района и околната пустиня. Летателният апарат първо се снижи, докато контейнерите с екипировката легнаха меко на пистата, пилотът освободи придържащите ги въжета и едва тогава катна наблизо. Търкот бе първият, който се подаде от люка. Една малка група ги очакваше отвън. Повечето бяха в униформи на пилоти, но сред групата се открояваше един човек с камуфлажни дрехи без опознавателни знаци. Най-високият от посрещачите пристъпи напред и се представи – полковник Махер, командир на полета. Търкот прие предложената ръка – Майк Търкот, командир на мисията. Полковникът не си направи труда да представи останалите, а им нареди да подготвят самолета за излитане. Групата на Грейвс вече пренасяше контейнерите с скафандрите и останалата екипировка към спуснатата рампа на самолета. Човекът с камуфлажната униформа насетне проговори. Казвам се, Шереф, благодарим ви, задето ни позволихте да използваме летището, рече Търкут, не за това съм тук. Идвам от Димона. Търкут знаеше името и беше чувал какво се крие там, израелските ядрени оръжия. Какво мога да направя за вас? Тук имаме един проблем. Който изглежда е и ваш, Шереф направи пауза, сякаш обмисляше как да продължи. Един от членовете на нашето правителство е предал два предмета, които, мисля, имат нещо общо с вашата цел. Търкот мълчеше, очаквайки другият да стигне до същината на въпроса. Нямаше да позволя да се случи, ако знаех кой е замесеният от другата страна, продължи Шереф, но бях държан на тъмно. Разбрах всичко едва след като сделката приключи. Чували ли сте за човек на име и Иблис? Търкот усети тръпки по гърба си, какво ви поиска той, нещо, което държим отдавна в складовете на Димона. Два камъка, известни като Тумим и Урим. Никой не знае какво е предназначението им. Търкот си спомни, че китайската археоложка също бе споменала тези имена, и кога ги е получил, преди 4 часа са били доставени на посредник в Йордания. Не можехме да ги проследим по нататък, но защо? Защо го направихте? Ал ибли, обещав замяна да убие Садам Хюсеин. В нашата страна има хора, според които двата камъка са нищожна цена за такъв подарък. Тези хора грешат, заяви Търкут. Боя се, че да. Затова съм тук. Първата от четирите самолетни турбини зави пискливо в нощта. Ноздрите на Търкут се разшириха от познатия мирис на изгорял керосин. Какво можете да направите за нас? Точка. Осигурих ви това летище и средства за електронно противодействие от нашите експерти през целия път до мястото за скок. Отвърна Шереф, имаме доста по-голям опит от вашите ВВС вър за проникване в египетското въздушно пространство. Не е никак малко. Вдигнали сме едина ЛОАКС, за да координира действията ни през цялото време на полета. Шереф му подаде малък лист хартия. Това е номерът ми по сатком. Избърм, че и вторият двигател. Как се досетихте, че в сделката има нещо нередно, попите търкот, от опит знам, че човек не предлага нещо, ако това, което очаква в замяна, не е още поценно. И какви са тези камъни, аилиянски артефакти? Според равините, важна част от одеждите на жреците, когато служат около Старозаветния кивот. Запалиха и третия двигател и вече беше трудно да поддържат разговор. Вятърът, който вдигаха витлата, ги караше да се привеждат, изглежда сякаш легендите се превръщат в действителност, извика Шерев. Търкот кимна, нетърпелив да тръгне. Шереф го сграбчи за ръката, някога питали ли сте се, защо не се възцарява мир в тази част на света, той не изчака отговора, тук се сблъскват интересите на зли сили, извънземните и техните човешки слуги. Мисля, че заради тях народът ми живя толкова дълго в страдания. Но време е да се отървем от тях. Ако ви трябва нещо, потърсете ме. Трябва да вървя, рече Търкот. Шереф кимна, успех. Търкот изтича по рампата и влезе в самолета. Един от членовете на екипажа незабавно натисна копчето за вдигане на хидравличните носачи. Хората от групата отваряха контейнерите и подреждаха екипировката. Предната половина на самолета бе отделена с плътна завеса. Именно в тази секция бе разположено онова, което отличаваше мъча от обикновения са. От двете страни върху няколко реда рафтове бяха подредени различни прибори за водене на електронна война и заглушаване средствата на противника. Пред тях бяха насядали операторите. Задачата им беше да откриват и заглушават вражеските радари. Те също така помагаха на пилотите при полет на ниска височина и с ограничена видимост под нивото на радарните установки. Търкут бе избрал мъча, защото това бе най-сигурният начин да проникнат незабелязано в Египет. Двамата пилоти и навигаторът бяха най-добрите, с които разполагаха израелските ВВС. Някой постави ръка на рамото му. Грейс се наведе напред, за да надвика грохота на моторите. Време е да се приготвим. След половин час сме над зоната за скок. Търкут кимна. Самолетът направи лязък завой и двамата с Грейс се олюляха. Кръжещ на височина 10 000 метра над средиземноморския басейн, самолетата ОАКС представляваше модифициран вариант на Boeing 707, но вместо пасажери на борда имаше електронна апаратура. 10-метровата чиния на радара, монтирана върху фюзелажа, бе в състояние да «извисува» веднъж на всеки 10 секунди, детелна картина на въздушното пространство на 600 км във всички посоки. Командир на полета беше полковник Майк Зики, който благодарение на пряката връзка с АНС и чрез нея към мрежата на шпионските сателити, виждаше всичко, постъпващо като информация в агенцията. На екрана зона 5.6 докладва един от офицерите, излитане от Хазерим, състояние на египетската противовъздушна отбрана, обърна се капитан Зики към офицера, отговарящ за водене на електронна война, четвърта степен. Не са в пълнобойна готовност, но поддържат повишена активност, сякаш очакват нещо да се случи. Прехвърлям цялата начална информация до 5.1.6. Мисля, че ще успея да им създам чист коридор до района на действие. И за излизане, и за излизане също, действай. Въздушното пространство на Цинайския полуостров търкот се пъхна в космическия скафандър, надвивайки краткотрайния порив на клоустрофобия, докато закопчаваше предната и задната половина. Не обичаше тясно затворени пространства. От всички водолазни упражнения най-много мразаше онова, при което от него се искаше да се добере до евакуационния отсек на подводницата и да чака там, докато съдът се изпълни с вода, за да може да отвори люка. Усети, че костюмът се надува и се притиска към тялото му. Пръстите му паснаха точно в манипулаторните ръкавици, включи енергозахранване, нареди той. Екранът от вътрешната страна на шлема блесна и на него се появи озарената от червени аварийни светлини вътрешност на самолета, светоосилване, произнесе търкот. Екранът просветия, и сега вече картината стана съвсем ясна, тъй като разположените от камери бяха преминали в режим на нощно наблюдение, а компютърът подсилваше и най-малката налична светлина. В момента на екрана се виждаше панорамна проекция на пространството пред търкот, но стига той да поискаше, можеше да показва заден, горен, долен и страничен план. Освен това имаше и малък дисплей под лявото му око, където по команда се извикваше различна информация от компютъра. По време на тренировките търкот бе получил остро главоболие от опитите да следи постоянно данните от този дисплей. Заради болките разговаря с пилотина. Апачи, които споделиха с него, че са необходими месеци постоянни тренировки, преди да свикнат да следят и двата екрана. А Търкут не разполагаше с месеци за подготовка за тази операция. За миг го завладя съмнение, но той по-бърза да го прокоди. Изправи се предпазливо. Бяха поставили една интересна приставка към стъпалата на скафандара, плоска платформа, издължена десетина сантиметра напред. Освен, че придаваше допълнителна стабилност, в центъра на всяка от двете платформи бе монтирана по една миниатюрна турбина с отвор назад – реактивното двигателче за движение във водата. Захранването на скафандъра се осигуряваше от вградените в бронята литиеви батерии. Според Търко това бе най-големият недостатък на скафандъра – разполагаха с енергиен резерв за 4 часа, след което батериите трябваше да се презаредят. Това означаваше, че трябва да проникнат в подземието, да спасят Дънкан и да се измъкнат преди да изтече този срок. Според изчисленията на Грейвс за всичко щяха да са им необходими не повече от 3 часа. Но те работеха с твърде много неизвестни величини, като например въпросът къде точно е разположен черният сфинкс и как да се добера до него. От опита си в специалните операции Търкот знаеше, че всичко отнема повече време, отколко е отпуснато по план. Отвън към скафандъра бе прикачана раница с екипировката, а на гърба си търкот носеше специален парашют за скокове от малка височина. Освен това бе монтирал един мъкът в скобите на лявата си ръка, а отпред на гърдите си носеше ленти с допълнителни амуниции. Като цяло скафандърът и екипировката тежаха два пъти повече от самия търкот и без помощта на екзоскелета той щеше да се превърне в негов пленник. Търкот провери настройката на мерника. Спусъкът се активираше от сензор вътре в ръкавицата пред левия показалец, а лазерният мерник дублираше посоката, в която сочеше истинският. На дясната си ръка търкот носеше механична ръка. Тя се управляваше с мърдане на пръстите, които задвижваха металните пръсти отвън. На средния пръст на металната ръка бе поставен пръстенът на копина. Вече беше готов за действие, зона 5.1.6 е в коридора. Районът за сега е чист, докладва на Зики офицерът, отговарящ за електрониката. Единственият проблем може да ни създаде този радар. Възможно е да уловя техо от планината, когато самолетът стигне Нил, можеш ли да го заглушиш, попита Зики. Да, сър, в честотата и ще излъча смущения, когато нашите се приближат. Данни за необичайна активност, преди пет минути засякохме частен самолет към Кайро, летеше на ниска височина от към Синай. Не знаем какво може да означава това, съсредоточете се върху едно шест, Търкут бе изумен от възможностите на техниката. Седнал на пейката, той можеше, без да върти глава, да наблюдава във всички посоки само като задейства различните камери от външната страна на скафандъра. Имаше нещо сюрреалистично в гледката на товарния отсек. Не само защото я наблюдаваше на екран, сякаш беше на кино, а и заради предстоящата мисия. Наоколо крачеха двуметрови, облечени в черни скафандри фигури, накланяха се и проверяваха различни части от екипировката си. 20 минути до скока съобщи нечи глас по вътрешната радиовръзка. 14. Гиза Лиза Дъмкън се напрегна, когато чу шум от тропот на ботуши в тунела. Тя стана, протегна се и усети тъпа болка в стомаха. По-опасна обаче беше сухотата в устата и беше гладна, но знаеше, че жаждата е пострашната от двете. Приближи се до завесата и надникна зад нея. Отсреща стоеше сянката на Аспасия с още няколко войници. Един от тях държеше в ръцете си разбовано дървено сандъче. Присъствал си на построяването на това място, нали? Попита Дънкън преди неподвижната фигура да произнесе нещо. Сянката на Аспасия кимна, бях тук. Акер, един от офицерите на Аспасия, прокопа тези шест тунела. Направи ги така, че да са свързани. Той постави черния сфинкс в тази зала и нареди да вдигнат каменния сфинкс отгоре. Това стана много време преди твоите учени да започнат да се занимават за него. Но тогава тук районът изглеждаше различно, нямаше пустиня, а плодородна земя на много километри наоколо. Затова избрахме да се преместим тук от Атлантида, щом си помогна в строежа, как изгуби контрол върху мястото. Сянката на Аспасия завъртя рязко глава и в очите му блеснаха гневни пламъчета. Бях предаден, как? От кого? От Аспасия, разбира се. Той ми отне нещо, нужно ми, за да управлявам. Машината, която му се подчиняваше, се обезпокои, че набирам твърде голяма власт, докато той спи. И какво ти отнеха? Главният компютър, който е на Марс, не, беше скрит тук, на Земята. Дълго го търсех, както ги ключа за Граала. А ти се питаш защо не ме е грижа за унези, които останаха на Марс. Че тях грижа ли ги беше за мен тогава. Но ето, идва моето време, има някои, които няма да ти позволят. Подмет на Дънкан. Сянката на Аспасия се изсмя. Знаеш ли какво си ти, какво искаш да кажеш, какво са хората изобщо? Точка. Имаше нещо в периферията на съзнанието и, също както когато за първи път зърна граала. Тя знаеше повече, отколкото и се струваше на пръв поглед, и това я плашеше. Откъде е натрупала тази информация, ние сме разумни същества, които заслужават своето място, разумни, сянката на Аспасия се изсме отново. Дънкан си спомни странната планета, която бе видяла с помощта на кивота. Стоя тук, където искаш да си ти. Ако не съм разумна, тогава защо ти да си такъв? Усмивката изчезна от лицето му, готова ли си за преговори? Проехтя гласът му в подземията. Имаш ли какво да предложиш? Попита Дънкан и излезе зад завесата. Сянката на Аспасия вдигна една манерка. Не си ли вече и какво трябва да ти дам в замяна? Граала. Шегуваш се, нали? Никога не се шегувам. Заяви Сянката на Аспасия. Без вода няма да искаш дълго. И ще умра, но ти няма да получиш граала. Тези, дето работят с теб, май не знаят коя си. Няма да ти дам граала. Повтори тя. Ами ако ти предложа нещо по-добро, ще промениш ли позицията си тогава, нищо не може да ме накара да ти го дам, отвърна Дънкан. Не бъди толкова сигурна, възрази си Анката на Спасия, представи си, че ти предложа най-голямото съкровище, за което си мечтала, и какво според теб е то, безсмъртие, произнесе той лаконично. След това даде знак и войникът се приближи Коленичи и постави съндъчето в краката му. Сянката на Аспасия се наведе и повдигна капака. Дънкън пристъпи машинално напред, сетна се усети и спря. Усещаше тежестта на есена върху раменете си, короната притискаше главата й. от мястото си виждаше ясно двата камъка в съндъчето. И какво е това, Гралът не струва нищо без тях. Наречени са Орим и Тумин, много отдавна, от такива като теб, които не знаят за какво служи граалът. Тези имена са добри, колкото и други такива. И без това вече не помня истинските, гралът не е безполезен, каза Дънкан, докато се опитваше да си събере мислите, просто не работи без тях. Но той все още притежава стойност. Тъй, че намираме се в равни позиции, да работи, повтори очудено сянката на Аспасия. Какво, според теб, върши граалът, защо ти не ми кажеш, ако ти дам един от тези камъни, ще промениш ли решението си? и ще ми позволиш да изляза от тук с грала и камъка. Дънкан знаеше, че е глупаво да пита, разбира се, сега вече лъжеш, може би. Но ако се опаваш твърде дълго, ще умреш от жажда, игралът ще остане тук, на безопасно място. Сянката на Аспасия изпрахся. За колко време? Мислиш ли, че от теб е единственият комплект жречески одежди? Сигурен съм, че ще намея и други. Или ще преодолея защитата по друг начин? Въпрос на време, с каквото аз се сполагам, тогава не ти остава друго, освен да почекаш, докато умра, Подхвърли небрежно Дънкан, дори не е нужно да чакам да умреш. Настъпи тишина, какво всъщност е предназначението на Граала, попита след известно време Дънкан, знам, че е елиянска машина, но как точно осигурява някому безсмъртие. Това е против законите на света. Как може да се създава вечен живот? Граалът прави много повече от това да дарява вечен живот, каза сянката на Аспасия, но зада е въпроса по друг начин. Защо има смърт? Дали тя не е създадена изкуствено? Може би смъртта е против законите на света. 15. Египетското въздушно пространство. 10 минути. Черният силует на капитан Грейвс вдигна ръка от дъното на товарния отсек. В съвнение с него бурдовият инженер, застанал до пулта за отваряне на рампата, изглеждаше като джудже. Преминаваме на рециклатори, нареди Грейвс, рециклаторът включен, докладва търгот. Компютърът в ръницата незабавно херметизира скафандъра и превключи на вътрешно рециклиране. Станете, Грейвс произнесе командата тихо, защото знаеше, че всеки от членовете на групата го чува в слушалките. Търкот се изправи, пресегна се и се хвана за стоманеното въже, което преминаваше по цялата дължина на самолета, готовност за скок, съобщи и Грейвс на бордовия инженер. Търкот почувства леко придръпване, когато бордовият инженер прекарваше тънката лента през карабината за отваряне на парашута. Междувременно Грейвс им обърна гръб и застана с лице към отвора на рампата. През външните сензори на скафандъра Търкот долавяше промяна в скоростта на самолета което говореше, че наближават района за скок. Три минути, съобщи в същия момент Грейвс. В долния лявъгъл на екрана пред търкот се появи цепнатина и бързо започна да се разширява. Това безпускащи се край на рампата, която постепенно се изравняваше с пода на товарния отсек. Грейв с коленичи, след това легна по корем и се изтегли в максимална близост. Отвъд него Търкот вече различаваше тънещата в мрак пустиня, до която имаше не повече от 100 метра. Тук там блясваше по някоя самотна светинка. Търкот знаеше, че са на изток от Нил и летят ниско над пустинята. Самолетът се снижи още и се наклони надясно. Долу се показа черна лента. Река Нил, за миг Търкот, бе завладян от спомена за последния скок. Беше в Китай, също над вода. Тогава до него стоеше Питър Нейбингър и търкот му помагаше да преодолее страха. А ето, че сега той отиваше там, където Нейбингър се чувстваше като у дома си, в Египет, епицентъра на загадките, погълнали целия живот на Питър. Само, че археологът така и не успя да се измъкне жив от Китай. Търкот разтърси глава, за да се освободи от тези мисли и веднага му се наложи да си припомни факта, че се намира в плътно прилепнал, не позволяващ излишни движения с кафандър. Екранът пред очите му премигна и за малко изгуби фокус. След това възстанови нормално изображение. 10 секунди. Този път гласът на Грейс бе посилен и Търкот неволно трепна. Готови. Грейс се притегли още напред и сега лежеше на самия край на рампата. Червената аварийна светлина на изхода придаваше призрачност на подредените за скок фигури. Търкот премигна и в следващия момент светлината стана зелена. Скок, Грейвс не си направи труда да скрие вълнението си и изкраща тази команда, сякаш бяха лишени от радиовръзка и се налагаше да надвива рева на вятъра. Търкот пристъпваше напред, чувствайки се странно в притискащия го с кафандър. След това скочи, самолетът се намираше само на стотина метра над пустинята и Нил, недалеч пред тях вече се виждаха светлините на Кайро. Търкот полетя като камък, притеглен допълнително от тежестта на скафандара. Отварящата лента дръпна лязко карабината и куполът на парашота се разтвори над него. Търкот почувства дръпване и главоломното му падане се превърна в нещо като подлежащо на известен контрол стремително спускане. Долен план, нареди търкот. Върху екрана мигновено се показа плоската, тъмна повърхност на реката. След 5 секунди краката му се влязаха във водата и той потана. Откачи незабавно през рамките и изплува като топка. Сателитна връзка за наземно позициониране и разположение на останалите от групата, продължаваше с командите Търкот. Дисплеят под тявото му око изрисува карта на околния район. Една малка червена точка в средата обозначаваше неговото положение. Още дози на зелени точки маркираха останалите членове на групата. Жълта стрелка сочеше посоката, в която трябваше да плува, за да попадне в тунела, надолу по течението на реката. Търкот се ориентира към дълбочина от 5 метра. Тук включи реактивното двигателче, като се стараеше да запази същата дълбочина. Успя едва след няколко грешни опита. Ако се съдеше по хаотичното движение на останалите зелени точици, те също срещаха известни затруднения. Изхождайки от факта, че камъните са два, склонна съм да мисля, че гралът има двояка функция, произнесели за Дънкан. Сянката на Аспасия кимна. О, ти действително показваш начинки на разум. Дънкан не обърна внимание на подигравката, едната е да дарява безсмъртие, или каквото е там според теб. Но каква е другата, виж, това ще е малко потрудно за обяснение. Отвърна сянката на Аспасия, всъщност, не ти ли стига без смъртието. Никога няма да остареш, да се разболееш, ще правиш всичко, за което си мечтала, без ограничения, в един свят, управляван от теб, все някой трябва да ви управлява вас, хората. Погледни, като ви оставихме сами, каква каше забъркахте. И колко дълго бяхме оставени сами, съдейки по бързината, с която приближаваше входа на тунела, реактивното двигателче вършеше чудесна работа. Отворът току-що се бе появил на екрана като жълт кръг, до който оставаха само 200 метра. Когато го наближи, търкот се озърна за своите колеги, инфрачервено изображение, нареди той и изключи връзката с сателита, тъй като тя и безтоващеше да се преустанови с навлизането в тунела. Екранът лугасна за миг и сетне засия в ярко-зелено. Инфрачервеното изображение беше с дълбочина едва няколко метра. Неслед дълго търкот различи неясните очертания на другите, които също бяха включили инфрачервените камери. към тунела се усещаше силно смукващо течение. Всички са на лице, съобщи на края Грейвс, следвайте ме, нареди търкот. Той се обърна, насочи се право в средата на тунела и скоро пресече втория вход към пътя на Росто. Водата го понесе. За миг Търкут и изгуби контрол и се удари в стената, но после отново възстанови равновесие. Тунелът се разширяваше и съвсем скоро вече можеше да се изправи. Водата му стигаше до гърдите. Въпреки това, остана на рециклатор, тъй като не знаеше дали скоро няма отново да се озове под водата. Бъртън не беше минал от тук, единственото, на което можеше да се надява, бе да продължават, докато открият шахтата, през която се е спуснал. Той закрачи напре, като превключи предната камера, докато можеше да различава тавана над главата си. Вече започваше да привиква с скафандъра и оценяваше предимствата му за работа в различна среда. Тунелът се разшири до 15 метра, а таванът се издигна на 3 метра над тях, Почакайте малко, обади се Грейвс. Който шепнеше в микрофона, някой чу ли това? Търкот вдигна дясната си ръка, давайки знак на останалите да спрат. Аудио на максимална. Нареди той на компютъра. Чуваше тътенъ на реката като хиляди водопади. И наистина имаше още нещо. Тракане на метал върху камък. Звукът се усилваше. Продължаваме. Нареди той и тръгна право срещу източника на звука. Промяната е неизбежна. Заключи сянката на Аспасия, няма нищо неизбежно. Дънкан забеляза, че погледът ти се местеше между дървеното сандъче и манерката. смърта ти, ако продължаваш да държиш нещо, което ми принадлежи. Озави се сянката на Аспасия и завъртя манерката на кожената каишка. Няма да ти предоставя граала срещу няколко глътки вода. А какво ще кажеш за това? Той и протегна един от камъните. Това е Луримът. Той коленичи и внимателно изтъркаля камъка към нея. Дънкан приклекна и успя да го улови. След това го вдигна пред себе си и вренти поглед в зеления блещо къщ камък. Някаква неясна и непреодолима сила теглеше отвътре ума и сърцето й и я караше да забрави жаждата. Частицата от съзнанието й, свободна от онова, което контролираше останалото, и повтаряше да не се поддава. Ала, докато стискаше камъка в шепи, Лиза усещаше, че волята да й започва да се топи. Търкот спря и даде знак на останалите да последват примера му. Той намали аудиосилването, ала въпреки това звукът вече се чуваше съвсем ясно. Нямаше съмнение, че са близко до онова, което го причинява. Загледан в изображението на екрана, Търкот бавно вдигна ръката с прикачение към нея мъкка 98 и се подаде на няколко сантиметра от водата. Прицел, Нареди майт на компютъра. На екрана се изрисува крътче с кръст в средата. То следваше движенията на автомата всеки път, когато го местеше. Звукът се усилваше. В продължение на няколко секунди търкот стоя съвършено неподвижно, а хората му чакаха търпеливо, заели позиция зад него. Сет не пристъпи напред. Крачка, още една, след четири крачки звукът се появи отново, още посилен, но сега се отдалечаваше с същата бързина, с която настъпваше търкот, прикривай ме отясно, нареди търкот на Грейвс и се върна назад, проверявайки на всяка крачка покрива на тях. Това, което пораждаше звука, продължи да отстъпва назад, докато търкот не спря внезапно. На екрана в тавана изплува отвор с диаметър колкото на водопроводен канал. Търкут повика останалите членове на групата. От тук продължаваме нагоре, по същия път и ще се върнем, попита Грейвс. Търкут посочи посоката, от която долиташе звукът. Ако продължим нататък, пак ще излезем в Нил, при това ще се движим по течението. Ако пък се върнем обратно, ще се озовем там, където се приводнихме и можем да се спуснем по Нил до мястото, където ще ни чакат. Странно, почти нечовешко усещане бе да разговаряш без да виждаш лицата на другите, само техните тъмни очертания, озарени от инфрачервена светлина. Трима от сключиха ръце, за да направят платформа. Търг от стъпи отгоре, пресегна се изградчи ръба на отвора. Използвайки помощта на екзоскелета, успя да се изтегли навътре в шахтата. Когато се озова там, разтвори кръка и опре гръб в стената за допълнителна опора. Поиска видимост отгоре и се убеди, че шахтата не е вертикална, а по-скоро наклонена, както я бе описал Бъртан. Търкото усети нарастващо вълнение, вече не се съмняваше, че са направ път. Придвижи се още малко и спря, за да види как се справят останалите. Грейвс вече беше зад него, Дънкан почувства, че и трепелят краката, но въпреки това си наложи да стои права и да запази привидно спокойствие. Уоримът, който стискаше в ясната ръка, излъчваше някаква неестествена топлина. Защо ми го даде? Попита тя, време е приключваме. Не можем да останем тук вечно. Отвън стават важни неща. Какво искаш в замяна? Всичко, което искам, е да дръпнеш завесата и да ми позволиш да погледне кивота и грала. Отвърна сянката на Аспасия. Дънкън знаеше че за това се крие нещо повече, но нямаше представа какво може да е намислил противника ти, трудно и беше да разсъждава с Орима в ръка, играла зад нея. Пък и какво можеше да промени едно дръпване на завесата, когато усещаше такава приятна тежест в ръката си. Тя се извърна и бавно отмести бялата завеса, Шахта свършваше с глуха, каменна стена. Търкот се приближи колкото можеше поплътно до нея, след това зае удобна позиция. Като се опре с гръб и крака в стената, и нареди на да я поддържа. Огледа каменната плоча, търсейки място, където да дъпъхна пръстена. Трикратно увеличение. Нареди търкот. Сякаш разглеждаше повърхността от десетина сантиметра. Една от длъгнатините привлече вниманието му. Търкот се пресегна с дясната ръка и я завъртя така, че средният пръст с пръстена да се доближи до длъгнатината. Оказа се, че си пасват чудесно. Каменната плоча хлад на десетина сантиметра, след това се плъзна в страни. Търкут се хвана за ръба и се изтегли нагоре в неголямо помещение, където го очакваше мумифицираният труп на мъж с притисната под вратата ръка. Вече не се съмняваше, че са стигнали мястото, което търсеха. Кой пък е това, дявол го взел. Попита Грейвс, който так му влизаше, Каджи. Обясни Търкот и коленичи до тялото. Един от труда, добави той. Спомнил си разказа на фонсее. Черепът бе покрит с кафеникава кожа, върху очните ябълки имаше мътновата пелена. Търкот се зачуди защо никой от наследниците на Каджи не бе дошъл тук, за да извади тялото. Може би нямаше кой или вече не са разполагали с пръстен. Бъртън бе проверил внимателно цялото помещение и не бе открил нито едно местенце, където пръстенът да задейства някоя скрита врата. Търкот бе обърнал внимание на тази част от разказа и те се бяха подготвили. Сапюрат при мен. Произнесе той, останалите, обратно в шехтата. Метеер, старши инженерът на 055, прикликна до каменната плоча, притиснала ръката на каджи. Търкот му помогна да си свали раницата и да я остави на пода. Отвътре Метеер извади издължен пакет с експлозив, който нагласи покрай процепа под плочата. След това разви детониращия шнур и постави възпламенителя, ами тялото, попита опита на края Метеер, вече е мъртъв, отвърна търкут. Не вярвам да се оплъче, от коя страна се поставя, попите Дънкан. Беше седнала на пода и държеше граала между краката си, чувстваше се като дете, което се радва на нова играчка край коледната елха. Граалът я привличаше неустоимо, не зная, повдигна рамене сянката на Аспасия, лъжеш, доколкото мига е известно, камъните никога не са били поставени в граала, заговори сянката на Аспасия, аз поне не съм ги използвал. Дънкан не знаеше дали да му вярва имаш ли представа какво правят, Оримът прави едно нещо, туминат, друго, и това ако е помощ, не съм тук, за да ти помагам. Дадох ти орима, за да излизам от заданената улица. Дънкън положи длан на горния край на купата и зачъка. Отдолу се показа в длъбнатината. тя взе Орима и го постави вътре, усещайки леки тръпки. Погледна надолу, нищо. Частица от нея чувстваше облегчение. Метеер вдигна дистанционното. Готово, съобщи той. Търкот се плъзна през ръба на шахтата и се спусна надолу толкова, колкото да остави място на Метеер. Сапюрът го следваше по петите, готови за взрив, извика Метеер и вдигна дистанционното. Аудиоусилватели на три четвърти. Нареди тихо търкот на компютъра. Когато дойде взривът, беше почти приглушен. Аудиоусилване. Нормално. Произнесе търкот и се изкатери след метаер в помещението. Вътре се виждаха само облаци от прахоляк. Каменната плоча бе взривена напълно и зад нея започваше мрачен тунел. Дънкан повдигна глава. Сянката на Аспасия стоеше от другата страна на залата и я следеше внимателно като ястреб, или по-скоро като лешоят. Един войник докича откъм тунела и зашепна нещо в ухото му. Сянката на Аспасия проса скъв отговор, без дори за миг да откъсне поглед от Дънкан и Граала. Войникът изтича обратно. Сянката на Аспасия брътна пот на и извади малка черна сфера. Тя се изгуби в едрите му ръце и пръстите му взеха да се движат по повърхността й. Дънкан отново насочи вниманието си към Граала. Пъхна пръсти в глъбнатината и извади камъка. Изчака да се скрие в глъбнатината, завъртя Граала и постави ръка от другата страна. Този път почувства, че камъкът е попаднал на правилното място още докато лягаше в отвора. Уримът започна да излъчва топлина, зелената светлина във вътрешността му засия ярко, озарявайки не само околностите, но и цялата зала с неземния си блясък. По ръката й пробегна нещо, наподобяващо слаб електричен ток. В привличаше ръката й като магнит. Лиза понечи да я дръпне назад, но не успя. Пръстите й, задържани от невидима сила, отказваха да пуснат камъка. Тя почувства нарастваща болка и неволно извика. Сякаш ръката й гореше, дори усещаше, че кожата й се отлепи и плътта й се увъглява. Никога досега не бе изпитвала подобна агония. Погълната от болката, която й причиняваше граалът, тя не забеляза, че рубиновите очи на херовините бяха огаснали. 16. Флатото Гиза, Египет. За миг, когато се озова в тунела, търкот бе завладян от паника. Накъде сега, наляво или надясно? Спря, овладя се и си повтори, че ще следва предварителния план. Според Бъртън, скритата врата бе отдясно, което означаваше, че трябва да върви наляво. Обърна се и тръгна, 70 крачки, което се равняваше на 60 метра. Движеше се бързо, а другите го следваха плътно. Последният от тях постави фосфорестираща лампичка до вратата, за да я маркира, ако се върнато тук. Търкот спря на мястото, където според изчисленията трябваше да е скритата ключалка. Вдигна бавно ръка и я пъпре на стената, на височината на рамото. Нищо, премести се около метър наляво, след това се върна надясно и изведнъж вратата се очерта. Първо хлътна навътре, след това се отмести в страни. Търкот пристъпи, с готово стрелба, оръжие. Провери светкавично в двете посоки и произнесе в микрофона. Чисто е, Лиза Дъмкан стоеше безпомощно на колене, като мечка, чиято лапа е била затисната в кошера мед. Болката бе съсредоточена в ръката и, но Лиза усещаше, че пълзи нагоре по нервните пътища, като неизбежна вълна от агония. Струваше и се, че някой докосва с нагорещени игли всички нервни окончания в ръката и рамото и. Та чак до вътрешността на костите. Дори не мигна, когато забел с е за на окото, че сянката на Аспасия върви към нея и вече е подминал мястото, където порано намериха смъртта си двама от войниците му. 187 метра. Отчете Търгут, точно, потвърди Грейв. Търгут допи ръка в стената и започна да търси следващата врата. Последната врата, зад която трябваше да е тунелът, водещ към залата на познанието. Погълната от болката, която резонираше в главата й и раздираше плътта й, Дънкън почти не усети, че двама войници я вдигат и изнасят от залата, все още стиснала граала. Други четирима вдигнаха кивота за върлините. Сянката на Аспасия коленичи до дънкан. Дългите му закривени пръсти се сключиха около столчето на чашата и натиснаха едно строго определено място. След това той внимателно отстрани ръката й от Граала, обърна го наопаки и светещият камък изпадна. Сянката на Аспасия прибра камъка, изчака Граала да се затвори и го постави обратно в кивота. Накрая взе едно покривало и го метна отгоре. Дънкън продължаваше да седи неподвижно. От другия край на залата долетя шум от стрелба с автоматично оръжие. Сянката на Аспасия се изправи, време е да тръгваме, черната сфера все още беше в ръката му. Повърхността й бе разделена на малки шестоъгълници. Пръстите му натиснаха няколко от тях. Първият откос удари тавана над шлема на търкот и го посипа с камъчета. Противникът така и не получи втора възможност, защото търкот бе насочил мерника върху гърдите му още докато стреляше. Той натисна с посъка и в плътта на войника разцъв кърва в кратер, който го запрати назад в мрака на тунела. «Оцелили сме мястото», – викна търкот, – «забравил» че разполагат с постоянна връзка, за теб и вдясно, докладва Грейвс. Търкот се втурна в тунела, спря на няколко крачки понататък и изпразни целия пълнител. Взе пълен цилиндър от патрондаше на гърдите си и презареди. Едва тогава продължи, на следващата площадка се въргаляше войник с откъснат от проекти украк. Той допълзя до края и се хвърли надолу. След миг тялото му тупна на дъното на залата. Сянката на Аспасия крещеше на арабски, пращайки войниците си нагоре по стълбите към площадката. Търкот продължи напред и изведнъж го обгърна мрак. За секунда той чу сплашени викове по радиото, след това те секнаха така внезапно, сякаш някой ги бе изключил. Измина още няколко крачки и тогава мракът се смени с ярка светлина. Намираше се в залата на познанието. Тунелът зад него бе скрит в прахолек и мъгла, изключи инфрачервена. Премини на нормално осветление, нареди търкот, заслепен от ярката светлина за не повече от секунда. Но и това бе достатъчно, за да го ударят три последователни куршума в гърдите. Той се олюля, разпознал характерния звук на АК. Специалната керамично-метална сплав на скафандъра бе абсорбирала по голямата част от ударната сила. Екранът оживя, осветен от нормална светлина. Мерникът сочеше нагоре. Търкот насочи оръжието към кичащия по стълбите войни в камуфлажни дрехи и стреля. проект проекти премина през гърдите му и продължи, поваляйки още двама отзад, удари друг в гърба и едва тогава смени посоката и изчезна в залата. Търкот използва краткото затишие, за да огледа терена. Черният сфинц доминираше над всичко, но сега повече го безпокояха хората. Изведнъж видя дънкан, лежеше в на носилка, която носеха двама. Отзад крачеше висок човек са на метало, а зад него други носеха нещо, скрито под светло покривало. Разпръснете се на площадката, нареди търкот. Не последва отговор, той изстреля още един проектил надолу по стълбите, заден план. Отзад нямаше никой, на няколко метра навътре в тунела се виждаше непрогледна, черна завеса, преден план. Търг стреля още веднъж мък, 98 и поваликата рещият се по стълбите вражески войник. Виждаше пламъците от изстрелите на другите. Куршумите им се забиваха в скалата около него и стръгваха от нея дредни парченца. Някои от тях рикошираха с приглушено чаткане по скафандъра. Търг отстъпи назад в тунела, за да се прикрие от тези, които го държаха на прицел от пода. Затъгала непредпазливо се подаде нечия глава и Търкот я отнесе с един изстрел. Все още никой не се бе появил от тъмнината зад него. Поради овръзката също цареше мълчание. «Ей, чуваш ли?» Крещаше някой отдолу, включи външен говорител. Инструктира компютъра Търкот. «Чувам те, ако не ни позволиш да излезем, приятелката ти ще умре. Кой си ти?» Търкот имаше нужда от време, за да разбере какво е станало с другите. Нямаше представа защо до сега не се обаждат сянката на Аспасия. Ако не ме пуснеш да излеза, ще обия приятелката ти, а после ще дойда и ще ти видя сметката, продължи човекът с наметалото, трябва да се радваш, че въобще разговарям с теб. Търкот се опитваше да прецени какво е положението, добре, ще те пусна да излезеш, но трябва в вземяна да я освободиш, не мога да ти дам жената. Тя се е съчетала с Граала. Трябва да дойде с мен, докато приключи процесът. Ако я вземеш сега, ще умре. Търкот нямаше представа за какво му говорят. И къде, по подяволите, бяха останалите от групата. Затъгала надникна още една глава, този път съвсем предпазливо. Търкот се прицели. Някакъв черен предмет полетя във въздуха. Търкот смени прицела, проследи предмета, стреля и проектила удари гранатата още преди да е паднала. В същия момент на площадката изкочи един от терористите и откри огън с автомата. Куршумите попаднаха върху лявото рамо на търкот и го завъртяха. Екранът премигна и на малкия дисплей се изписа информацията, че лявата камера е излязла от строя. Търкот колей стреля и повали противника. Примигващите светлинки на дисплея сочеха, че освен камерата са пострадали и няколко литиеви батерии, намалявайки запасите от енергия са 20%. Ще те убием, извика сянката на Аспасия. Ако не се предадеш веднага, аз лично ще убия доктор Дънкън. Търкот продължаваше да държи под прицел горната площадка на стълбището. Той превключи на оКВ Грейвс. Група А, има ли някой? Тишина, идваме при теб. Доктор Дънкън ще е най-отпред, отекна в залата гласът на сянката на Аспасия. Търкот се изправи, двама от войниците се катереха нагоре, придържайки посредата Лиза която изглежда беше в безсъзнание. Търкот знаеше, че лесно може да ги повали, но щяха да паднат долу заедно с Лиза. Зад тях стърчеше едрата фигура на сянката на Аспасия. Ако мислиш как да ме убиеш, избунтя той, секунда преди търкот да дръпне с посъга. трябва да ти кажа, че аз съм единственият, който е в състояние да я върне към живота. Без мен ще умре, какво си и направил, настоя да знае търкот, нищо, отвърна сянката на Аспасия. Тя проникна в граала и сега процесът трябва да бъде завършен до край. Аз съм единственият, който може да й помогне да го премине безпрепятствено. В противен случай ще умре в страшни мъки. Какъв процес? Двамата мъже бяха стигнали площадката, само на 20 двайсети накрачки от търгот. Те спряха и изчакаха сянката маа Спасия да ги настигне. Сега ще излезем, обяви той. Зад него се изкачваше групата, която носеше кивота. Какъв е този процес, повтори Търкот. Сянката на Аспасия вдигна ръка и мъжете продължиха напред. Търкот остана на мястото си още няколко секунди, след това отстъпи в страни. Никога няма да се измъкнете от тук, мисля, че ще се справим, възрази сянката на Аспасия. Той се усмихна, разкривайки дълги, остри зъби, знаеш ли коя е тя. Търкот го погледна объркано, не разбираше въпроса, тя не е тази, за която я вземаш, продължи злокобното създание, тя те е лъгала, или по-скоро не се е досещала за своята истинска същност, двамата, които носеха дъмкарн, се скриха зад тъмната завеса, не ни следвай, инак тя ще умре, той изчезна в тъмнината, преди Търкот да успее да отговори. Проклятие, изруга Майк, сети се за Грейвс и хората му и се зачуди дали няма да ги причакат в тунела. Отброи няколко секунди, след това пристъпи в мрака. Завъртя се лязко, вдигнал пред себе си автомата с поставен върху спосъка пръст. Още при влизането се спъна в нещо и едва не падна. Размаха ръце и вдигна оръжието нагоре, но нямаше от какво да се безпокои. Наоколо не помръдваше нищо. Долен план. Търкот премигна, опитвайки се да различи по-добре онова, което се виждаше на екрана. Беше черна тръба с дължина 50 см. Той се наведе и в същия миг осъзна какво вижда, отрязания крак на един от неговите войници, все още пъхнат в крачула на скафандъра, преден план. Тунелът бе задрастен от различни човешки останки, някои все още облечени в броните, други оголени и разръфани. Точно пред него лежеше проснат по гръб Грейвс, с окукорени в тавана очи и превязано гърло. Подът бе покрит с още не засъхнала кръв. По стените се виждаха дубки от проектили, групата бе влязла в бой с онова, което я бе нападнало, избили са ги всичките, прошепна замаяно дъркот. Той се да брои, като събираше на умостанките. Доколкото може да определи, тук лежеше цялата, група А. Възможно ли бе да го е направил сянката на Аспасия? За толкова кратко време, едва ли, най-вероятно бе станало, докато той бе отблъсквал атаката на стълбището. Търкот си спомни нещо, което бе научил по време на инструктажа. Той се приближи към обезглавеното тяло на Грейвс, преобърна го и натисна едно копче. Капакът отскочи нагоре и вътре се показа главният компютър. Търкот извади DVD диска. На него бе записана всяка секунда от началото на операцията до смъртта на Грейвс. Сега не разполагаше с време да го преглежда и затова го прибра един от страничните джобове. Огледа се, след това се затича. Надяваше се, че дънкън и кивотът ще забавят достатъчно групата на сянката на Аспасия. Натискът върху крака му обе толкова лек, че почти не го усети. Спря секунда по-късно, но се подхлъзна. Вече се досещаше какво може да е това. Твърде късно, защото стоманената тел бе задействала мината. Ударната вълна го удари в гърдите и корема и го отхвърли на няколко метра назад в тунела. Двата хеликоптера са 365 Пантера. Вдигнаха облаци от пясък, докато се приземяваха недалеч от голямата пирамида. Макар районът да бе обкръжен от египетски войскови части, никой не се приближи, докато сянката на Аспасия и хората му товареха увисналото тяло на дъмкани и покрития кивот във вертолетите. След като приключиха и затвориха люковете, хеликоптерите се вдигнаха необезпокоявани и се отправиха на изток. И този път го болеше, но далеч по-силно и по цялото тяло. Намираше се в непрогледен мрак, бяха му нужни няколко секунди, за да осъзнае причината за това, включи екрана, нареди той, преден план. Никаква промяна, опита се да помръдне, но скафандърът не го слушаше. Вътрешната херметична част на облеклото го притискаше плътно и не му позволяваше да се движи. Стегнат в капан от тъмнина, лишен от възможност да се действа, търкот започна да крещи с цяло гърло, а звукът караше шлема му да виблира. След това изгуби съзнание, два летящи обекта, движат се право на запад. Място на извитането, околностите на голямата пирамида, опознавателни знаци, попита полковник Зики, докато крачаше по пътеката между двата реда екрани, липсват, вид на обекта, определено е хеликоптер. Лети на ниска височина, но доста бързо. Не са от египетските въхвъсъ, те не разполагат с високочувствителни прибори за нощно виждане. Зики обмисли получената информация, осведомете нашите израелски приятели и им предайте пълната информация за хеликоптерите, да, сър. Зики се обърна към друг от операторите, нещо ново от нашата група, нищо, сър. Зики си погледна часовника, оставаше само час до стъмване. Вече започваше да се съмнява, че някой от групата ще успее да стигне преди зазоряване до района за среща, търкот дойде на себе си и веднага започна да диша очестено. Даваше си сметка, че този път не бива да губи самообладание, дисплей, общо състояние, произнесе той, надявайки се по някакво чудо този път компютърът да е проработил. Само мрак, опита се да си раздвижи ръцете. Нищо, краката му също бяха неподвижни. Той си наложи да не изпада в паника. Скафандърът разполагаше с аварийна система за отваряне в случай на изчерпване на енергията. Но откъде се задействаше тя? Спомни си, достатъчно бе да завърти глава в крайно ляво положение и да изплези език, там имаше миниатюрен прекъсвач, който се вдигаше нагоре. Търкът почти подскочи от изненада, когато предната част на скафандъра се отметна в страни. Той се изтърколи навън, усещайки каменни плочи и прахоляк под краката си. Остана да лежи няколко минути. Сянката на Аспасия и Дънкън вече бяха далеч. Изправи се, порови един от джубовете и извади малко фенерче. Първо освети костюма, взривът на мината го бе разкъсал на много места. Бронята го бе запазила, инак сега едва ли ще ще, ще да стои на краката си, но компютърът бе пострадал, а без него скафандърът бе само купчина безполезен метал. Търгот провери садком предавателя, който бе монтиран върху кокията на компютъра. Той също бе повреден, Извади от Джоба ДВД диска, който бе взел от скафандъра на Грейвс, прибра също и пръстена на наблюдателя от лявата ръка. След това откачи мъкът от скобата на ръкава. Без помощта на екзоскелета той тежеше толкова, колкото напълно заредена картечница м. Извади една от батериите на скафандъра, за да захранва автомата, с което обаче увеличи и теглото му. Въоръжен и готов за разплата, той продължи нататък в тунела. Нямаше никаква представа на къде се движи, а когато провери миниатюрния компас върху каишката на часовника, забеляза, че стрелката се върти като побеснила. Погледна и часовника, до зазоряване оставаше само един час. Най-сетне стигна края на тунела. Тук се наложи да използва пръстена, за да отвори каменната врата. Прекрачи от и поев посоката, откъдето беше дошъл и накъдето се спускаше тунелът, към нас лети египетски изтребител с ускорение двема. Полковник Зики се намръщи, намираха се над средиземно море, доста извън египетското въздушно пространство, свържете се с пилота и го предупредете да не се приближава, нареди той. След това насочи вниманието си към екрана, където следяха двата хеликоптера. Вече бяха над Суецкия канал и се придвижваха доста бързо към Синайския полуостров. В кабината на американския изтребител в египетският пилот Ахит не отговори нито на двете предупреждения на американския самолет, нито на смутените разпореждания на собствения си командир, който настояваше незабавно да обърне назад. Ахит беше вперил поглед в радарния екран, сверявайки непрестанно дали е на правилен курс. Ръцете му лежаха съвършено спокойно върху приборите за управление, а лицето му изглеждаше отпуснато и замислено, въпреки непрестанните призиви в слушалките. А, сър, никакъв отговор от изтребителя. Засякохме предаване от египетска страна. Изглежда те също настояват да се върне обратно. Полковник Зики сбърчи вежди. Какъв курс държи? Право към нас. Сър, ще е тук след минута. Вече сме в обсега за стрелба с «Сайдуиндър», но не засичаме прицелен индикатор. Ако изтребителят бе възнамерявал да ги свали, вече щеше ще да е изстрелял ракетата. Какво бе намислил тогава, откъде може да поискаме помощ, попита Зики, израелските ВВС ще са тук след 7 минути. Проклятие, възклик на Зики, пак игра на нерви, помисли си той. Доста често му се бе случвало да играе подобни игри по време на студената война че и в годините след падането на Белинската стена. Изтребителят се насочваше право към тях, опитвайки се да ги подплаши, да ги накара да се почувстват като дивеч, уловен във фаровете на бясно носеща се кола. Зики включи интеркома, за да го чува целият екипаж. Внимание! Към нас на пресечен курс лети египетски изтребител, който очевидно е твърдо решен да ни изкара извън нерви. Нека всеки си гледа работата и да оставим този перко да си върви по пътя. 15 секунди до срещата, обяви операторът, който наблюдаваше неотклонно екрана. Имаме ли още данни за тези хеликоптери? Попита Зики. Да, сър. Вече са над Синай и извиват на север. Бих искал, подхва на Зики, но човекът, който следеше египетския Фа извика уплашено. Той лети право към нас? Чакай. Обърна се зики, но така и не успя да довърши изречението, а вече различаваше лицето на седящия отляво пилот в кабината на АУА КСА, докато дистанцията между двата самолета се скъсяваше стремглаво. Усещането му на нормалния ход на времето се беше забавило толкова, че секундите му се струваха дълги и безкрайни минути. Той виждаше ясно въртящия се радар, номера на опашката на Боинга, изрисованата върху корпуса звезда, покритите с капаци прозорци, олушената сива боя. Ахид промени леко курса и за ефект включи Форсажа. С скорост от на 2000 км час изтребителят фаса вляза право в средата на АЛУАКСА. На 360 км от това място сянката на Аспасия гледаше към пълзящия под него пустинен пейзаж, докато двете «пантери» се плъзгаха само на 20 на метра над земята, отървахме се от радара, докладва пилотът, «Онзия ула къс съпадна, курс към мисията, нареди сянката на Аспасия. 17. флатото Гиза, Египет, Търкот Спря, застана на Колене и Оплял Хофф Пода. Долавяше далечен грохот, приглушен заради дебелите каменни стени между него и реката. Беше подминало още едно помещение и доколкото можеше да се ориентира, вече наближаваше стаичката, където бе входът към шехтата. Имаше още нещо, някакъв особен звук, и той го накара да спре. Чуваше се отчестено потракване, почти ритмично, което го обезпокои. Търкот затвори очи и се концентрира, опитвайки се да определи характера на звука. Метал върху камък, като почукване на длето в скала. Освен това се приближаваше, търкот се изправи и се затича, което не беше никак лесно, като се имаше предвид тъжеста на мъка. Беше изгубил броя на кратките, но за щастие вече можеше да различи сиянието на фосфористиращата маркерна лампа, оставена от неговата група. Когато стигна до нея, плъзна пръстена по крестената, търсейки правилното място. Не оцели от първия път и си наложи да запази спокойствие и да действа повнимателно. Втория път заопипва сантиметър по сантиметър. Внезапно спря и погледна назад в тунела. Видя златисто сияние, което се приближаваше, но не може да различи нищо повече. Върна се към плочета и продължи да плъзга по нея пръстена. Тръкащият звук се усилваше и приближаваше и това го безпокоеше повече от всичко. Той отново се огледа и едва не подскочи от изненада. В началото помисли, че му се е привидело. Приличаше на гигантски паяк, са дълги над метър крайници и кръгло златистото ловище, но краката му бяха равномерно разположени от всички страни. Сочеха към пода, стените и тавана, изпъвайки тунела. Пипалата бяха метални, так му те пораждаха странния звук. А златното ловище търкут се досети, че го е виждали преди. Приличаше на. По изтребител, монтиран в нещо като подвижна, роботизирана платформа. На светлината на златистото ловище Търкот можеше да различи кървавите петна по крайниците на паяка. Вече знаеше какво се е случило с останалите членове на групата. Това означаваше, че неговият мъкът е безпомощен срещу механичното чудовище. Търкот отново добро е пръстена в стената, а машината вече беше само на 20 метра най сетне пръстена, попадна в длъбнатийната и каменната плоча хладна навътре. Търкот стреля. Стоманеният проектил удари, фуистребителя, точно в центъра и рикошира. Търкот запрати безполезния автомат по чудовището и се пъхна в отвора миг преди каменната плоча да се спусне обратно. Още няколко секунди чуваше приглушеното стържене на металните крака по стената. Сякаш чудовището драскаше по вратата, сетне настъпи тишина. Търкот реши да не губи повече време тук, нищо чудно механичното чудовище да успееше да намери заобиколен път към него. Затича се надолу по тунела, докато стигна в взривените останки на другата каменна врата. Влезе в помещението, където Бъртън бе прекарал най-ужасните часове от живота си, и прикликна до отвора на шахтата. Спусна бавно крака, хвана се за ръба и скочи вътре околностите на Великденския остров. Пилотите на Еча, Холкай, се чувстваха като жертвени агнета, докато летяха само на 8 км източно от силовата стена, която заобикаляше Великденския остров. Основната част на оперативна група 78 все още бе разположена на 300 км северно. Два фатък му преполовяваха това разстояние, но задачата им беше да охраняват флота, а не да им окажат поддръжка, ако възникнат осложнения. Виж това, рече пилотът. Дори не му се наложи да посочва, защото корабът, който се приближаваше към острова, бе един от най-големите в света. Командирът на полета включи радиовръзката, операционен център, говориха к. «Приемам. Отговорът от «Стенис» дойде без забавяне, тук център. Слушам ви, имаме визуален контакт с «Джар Вайкинг», намира се на около 5 км северно от стената и продължава с пълен хок към нея. Приемам. Разбрано. Край. Какви са нарежданията от паро, настоята е да узнае командират да предприемем ли нещо, никакви действия. Отвърнаха от центъра, на борда има жени и деца от различни страни. Нали не искате да носите отговорност за смъртта им? Командирът премълча, и без това не знаеше какво да отговори. Но на Джар Вайкинг, бе само на километър от щита, когато от тъмнината се показа черен облак, моряците го смятаха за лут. Йохан Веркуист беше принуден да освободи от постовете им капитана и първия офицер. Сега на мостика командваха младшите офицери, но под строгия контрол на поне половин дозина въоръжени дозави прогресивисти. Въпреки това се наложи да употребят заплаха, за да ги накарат да насочат кораба право към защитната стена, която заобикаляше Великденския остров. Веркуист потърси с очи Денисън, но погледът на водача бе фиксиран върху черната стена. На широката горна палуба на кораба вече се събираха пасажери, които гледаха в същата посока. Скоро всеки квадратен метър от палубата се изпълни с хора. Тук бяха всички, освен удавените в трети отсек. От се приближаваше тъмен облак и Веркоист неволно извика: Какво е това? Нашето спасение! отвърна Денисън. Той се наведе напред, натисна едно копче и произнесе в микрофона на вътрешната уредба иде нашето прераждане. Възторжен вик се изтръгна едновременно от хиляди гърла, в него се долавяха колкото радост, толкова и страх от предстоящото. Пътниците подхванаха някаква монотонна песен, но Веркоист не може да различи думите. Все още не можеше да откъсне очи от приближаващия ги облак, направих каквото поискахте, каквото трябваше да направя. А сега искам да си получа обещаното, произнесе той. Дейнисън Кимна, това, което ти обещах, идва. Облакът достигна носа на кораба, на разстояние четири футболни игрища от мостика. От палубата долетяха писъци, примесени с монотонни напеви. Някои от пътниците избубиха търпение и се блъскаха напред. Всеки момент щеше да избухне паника, но всичко като свълшебна пръчица се успокояваше там, където преминаваше облакът. Какво е това, Попита Веркоист, каквото ти обещах? Или поне неговото начало? Веркоист вече можеше да види, че облакът е като рой от летящи насекоми. Някои от тях се отдвяха в корпуса, отскачаха назад и продължаваха да кръжат, търсейки отвор, през който да проникнат. Те бяха машини, Веркоист вече не се съмняваше в това, подребни от комари, почти невидими с невъоръжено око. Започнаха да се сибят върху палубата и мостика. Веркоист изхвърча през задната врата на мостика и се затича към своята каюта. Влетя вътре, затрашна вратата и я заключи. Писъците отвън секнаха, заглушени от дебелата и скъпа дървена ламперия. Веркоист се отпусна в мекия фотоил зад бюрото. Сетне дръпначе мечето и положи ръка на седефената дръжка на пистолета. Извади го и го насочи към вратата. Скоро те започнаха да витат през процепа под нея. Изстреля пет куршума, но знаеше, че усилията му са на празни. Когато първата от микромашинките допле кожата му, той обърна долуто към себе си. Присви пръст и притисна леко с пусъка, но се поколеба и се отказа. Не можеше да постъпи така. Веркоист свали пистолета, микромашината освободи товара си от нановируси и сега микроскопичните машини си запробиваха път през кожата на Веркоист, прониквайки в кръвоносната му система. Той изпище и се опита да вдигне оръжието, но беше твърде късно. Нановирусите бяха достигнали мозъка му. Зона 51, Невада. В Кайро вече е ден, зная, кимна Яков. Двамата с чело бяха в заседателната зала, а професор Муалама седеше на компютъра и продължаваше да пише. Фактът, че вместо водка Яков си бе сипъл чаша кафе, говореше колко сериозно е положението, но няма да предприемеш нищо, така ли? И Яков разпери големите си ръце, какво мога да направя, за да променя ситуацията, известно ли ти е, че американците са изгубили разузнавателния си самолет над Средиземно море, Попите опитът Челу, видях доклада, който изпрати майор Куин, и че този самолет е проследявал два хеликоптера, излетели от околностите на голямата пирамида. И Яков кимна, че Лу продължаваше с въпросите, какво, или кой, според теб е бил в тези вертолети. Точка Ияков нямаше готов отговор. Виждаше, че китайската археоложка е отчаяна. Беше прекарала цяла нощ в работа на координатите на Нейбинга, но без никакъв резултат. Все нещо и се изплъзваше. Числата не съвпадаха със съвсем малко и тя не можеше да разбере къде е проблемът. Свърших още една част от ракописа. Обади се муалама и това разреди напрежението. Сега ще излезе на екрана. Ияков приближи първия ред и седна. Започна да прелиства веднага, щом се показа преводът, ръкопис на Бъртан. Шеста глава – Близкият изток е кръстопът на три континента – Азия, Африка и източния край на Европа. По тази причина от тук са минавали много нашественически армии. рядко крайната им цел е била завладяването на еврейската държава. Ерусалим, убежището на Граала и Кивота в продължение на толкова много години, е получил своя дял от воинстващи племена, които го заливали с кръв. Но тъкмо това къс, че Земя е създало най-великите религии на западната култура – юдеизма, християнството и изяма. И трите са възникнали в Близкия изток. Като оставим на страна въздействието на тези религии върху историята, трябва да се спрем на още един важен фактор. Според преданията гралът дарява две неща – безсмъртие и познание. Но какво познание? Дълго време снятах, че става въпрос за абсолютната истина – за таригата, който дирех и аз, истината за миналото и произхода на човечеството, за извънземните пришелци на нашата планета. Но по време на пътешествията ми около света срещнах много мъдри мъже и жени и изучавах различни култури. Така стигнах до извода, не изведнъж, а постепенно, като бавно съзряване на ума, така че не мога да посуча точен момент, когато го прозрях. Какво съм прозвял ли, може би, че познанието, дарявано от граала, не е само натрупани факти от една или друга история, а различен начин на мислене. И че малка част от него вече си е проправила път и в нашето общество. Помисли върху това, приятелю, който четеш тези редове. Хората от най-ранните цивилизации са мислили различно от нас. За тях животът е бил безконечен цикъл от раждания, смърт и ново ръждане. Мисленето им е било циклично, ориентирано по-скоро върху цялото, отколкото върху честното. Времето е било колело, на което всяко поколение е придавало ново движение само за да го върне в първоначална позиция. Кога настъпила промяната? И какво я е породило? Точка. Според мен всичко е започнало с евреите, а след това е дошъл реда на християните и мусульманите. Помислете за това как се е менил религиозният мироглед през вековете? Вземете за пример нашата представа за времето. За нас то не е кръгло, а линейно, еднопосочно, от раждането до смъртта. и до живота след нея. С подобно мислене се родила една нова концепция – надеждата за подобър живот, надеждата, че нещата ще се управят. Настъпила и друга промяна, чието последствия все още не мога да преценя. Всички тези религии са съсредоточавали върху един бог, и този бог вече нямал директен контакт с човека. Със сигурност е по-добре, отколкото да се прекланяме на реалиянците, но дали това не подкопава част от вярата в нас самите? Не зная. В продължение на близо 10 000 години човешката цивилизация не се е променила особено, но през последните 2000 изведнъж започнало рязко с развитие. Как обаче ще свърши всичко това аз не зная. Не зная също дали е за добро или за лошо. Вярвам обаче, че Граелът е променил тези хора. Дори само идеята за неговото съществуване е предизвикала достатъчно промени. Представете си какво могащо въздействие е имал този предмет, след като нямаме представа за истинската му функция. Къде е бил пренесен Граелът след като се провалил опита да го използват? Известно е, че Никодим и Йосиф Ариматейски прибират тялото на Христос и го погребват. Знае се също, че Граалът, от който Христос отпивал по време на Тайната вечеря, станал притежание на Йосиф. Друго е интересно, защо Христос е бил арестуван едва по това време, след като проповядва учението си толкова дълго. Дали защото е извадил на показ Граала, възнамерявайки да подели способностите му със своите последователи? Аз поне смятам така, кой би поискал да го спре, за да сложи ръка на Граала? Мисията, у нези, които чакат или наблюдателите, имало един римски войник на име Цит, за когото открих сведения в много стари предания. Предполагам, че това е името, което сянката на Аспасия е използвал по онова време. Той посетил Ерусалим през 33 г. сл, Хр. се цел да вземе под свой контрол Граала. Тук искам да отделя малко време и на една концепция, над която също поработих доста, тази за сам Креал. Съществуват изследователи, според които сам Креал означава, че Христос е имал потомци и че неговото кръвно наследство е запазено и до ден днешен, може би скрито от някоя тайна ватиканска организация. Нещата обаче са малко поразлични. Когато бях в Хималаите, разговарях с един стар монах, който ми разказа за някаква малобройна група от хора, наричани лубири. Каза ми, че тези мъже и жени пиели кръвта на други. Търсене на еликсирана живота. В Русия ги наричали упири, а в източна Европа били известни като вампири. Посетих много места и навсякъде чух истории за подобни хора, което ме изненада, тъй като същината им беше приблизително еднаква. И какво търсели тези кръвопийци? Вечният живот. Ето това е според мен Сан Криал, настървението да се пие кръв от друг човек, който се е докосвал до граала, и да се извлече вечният живот от жилите му. И като си представиш, че това е писано десетилетие преди Брам Столкър да популяризира вампира, превръщайки го в модерен мид, отбеляза, че уу, нещо повече, според Изабел, Тък Мбъртън е подхвърлил идеята на Столкър. И Яков разруши с пръсти гъстата си брада, говори се, че Сталин наредил на тайната полиция да извършва експерименти с затворниците, на които източвали кръвта, търсейки някакъв рядък щам, който удълживал живота. Фонсей твърдеше, че въсът са също се занимавали с подобни опити. На него сами бяха инжектирали серум от извънземен по време на тайна церемония, значи вече имаме известна представа за действието на Граала. Ким на Чау, вероятно влияе по някакъв начин на кръвта, подобрявайки здравето и удължавайки продължителността на живота. Тази идея си е пробила път сред хората и е довела до всички тези ужасни случаи на кръвопийство. Може би граалът просто инжектира кръв от пришелец в жилите на човек и ги смесва, заговори Яков. Знаем, че нези, които джакат са хибриди между хора и извънземни, така че вероятно съществува известна съвместимост. Имаш ли представа колко малък е шансът нашата ДНК да се комбинира с тази на пришелците, попита челу? Не съм специалист в тази област. Отвърна мрачно Яков, аз също, ким на Челу, но здравият разум ми подсказва, че ако има възможност, тя е повече от нищожна. От друга страна, какво знаем ние за ирианските технологии? Може би те са в състояние да манипулират материала така, както им е нужно, не е толкова просто, подхва на Челу и изведнъж мутна. Какво искаше да кажеш? Челу поклати глава, ще почекам докато съберем още сведения и тогава ще си поговорим. Хайде да дочетем материала, Йосиф Ариматайски напуснал тайно Ерусалим, като взел Граала със себе си. Поел на много опасно пътешествие, чиято цел била да отнесе Граала извън пределите на Римската империя и далеч от ръцете на Тацит, една наистина трудна задача за онези дни. Оставил неколцина верни агенти, които разпространили противоречиви слухове за местонахождението на Граала, надявайки се тацит и мисията да съсредоточат вниманието си върху Близкия изток. Най-сетне стигнал Британия, един остров, който вече много години се съпротивлявал на усилията на Рим да го превърне в своя земя. По онова време Британия била страна, която нямала кой знае какви съкровища, които да предложи на завоевателите. Земя. Където наблюдателите изградили своя нов след потъването на Атлантида. Чето в записките му за неговото пристигане в Англия, бяха сред свитъците на наблюдателите. Няма никакво съмнение, че Йосиф също е бил наблюдател, който се опитвал да възстанови равновесието след онова, което се случило в Близкия изток. Изглежда хората му се свършили чудесна работа, защото агентите на «мисията» продължавали да смятат, че Граалът е в близкия изток, и Тацит пращал армията си на едни или други места с надеждата да го открие. През 67 г. Сл. Хра, след кръвопролитна битка Ерусалим бил превзет от предвождани от Тит, чието пръв военен съветник бил не друг, а Тацит. Смята се, че над един милион евреи намерили смъртта си във войната или били продадени в робство. Храмът бил разрушен, докато от него не останал камък върху камък, а градът бил опустошен и опожарен. Но Граалът бил в безопасност и изчезнал в продължение на няколко столетия от погледите на онези, които го търсили. Пазили го наблюдателите в Авалон. Чело се покаша, за да каже нещо, но в този момент в заседателната зала влезе Майор Куин и изпести усилието. Налага се да приберем хеликоптерите, които трябваше да евакуират групата. Ако останат още малко там, могат да бъдат засечени от противника, особено след като се лишихме от ЛОАКСЕА, който преди можеше да заглушава техните радари. Нашето правителство изпрати официална нота заради свалянето на самолета, но ситуацията е доста объркана. Египтяните възразяват, че вече два пъти сме нарушавали въздушната им граница. Какво можем да направим? Попита Яков, успях да осигуря директно изображение от шпионския сателит, който е на този район. Ще го държим по това е всичко, което можем да направим. 18. Флатото Гиза, Египет Търг шляпаше из водата, която заливаше пода на тунела. Отпред се чуваше грохотът на подземната река. Цялото тяло го болеше, чувстваше, че е на предела на силите си, мъчеше го от чаяние. Мъжете, които бе повел, бяха мъртви, дънкъм бе останала в ръцете на сянката на Аспасия, той бе взел граала и кивота. Мисията се оказа пълен провал. Когато познатото тракане на метал в скала се дочу отново зад него, той установи, че му трудно дори да ускори крачка. Тракането се приближаваше, същевременно таванът се снижи и тунелът стана потесен. В бледата светлина на тунела той забеляза, че след 20 на метра ще трябва да се гмурне под водата. Звукът отзад внезапно спря, но сега търкот беше в капана между изтребителя фул и изпълнения с вода тунела отпред. Продължи още малко, докато можеше да диша с обърнато нагоре лице. След това си пое няколко пъти въздух, пълни гърди, скри се под водата и запова по посока на течението. Почти веднага течението го завъртя и го блъсна в стената. Когато вече сняташе, че не може да издържи още дори миг, отгоре се показа бледа светлина. Той ритна с кръка, използвайки последните си резерви от сила, изплува отгоре и пое жадно въздух, като премигваше, заслепен от ярките лъчи на слънцето. Огледа се и още щом се извърна, забелеза пирамидите и сфинкса, които стърчаха на запад по течението на реката. Когато погледна в обратна посока, откри, че право към него по реката се носи египетски патрулен катер с готова за стрелба картечница. Беше твърде уморен, за да се опита да й избяга с плуване, пък и коли би могъл да избяга на моторен катер, Цянлин, Китай. Лексина прокара пръсти по староруническите знаци, издълбани върху повърхността на черния цилиндър. Това не е мястото, където почива артът. Тя се извърна към черната стена която тък му бе спряла бавното си отдръпване, малко след като оголи на цилиндъра, той е положен по понавътре. А тук, тя плесна съдлан капака, лежи пазъчът, когато трябва да събудим, преди стената да продължи навътре, как ще я отворим. Попита Елек, не можем, отвърна лексина, процесът е автоматичен и работи по свое разписание. Тук сме безсилни, може би ако се свържем с стража. Пъпхва на Елек, но думите му бяха прекъснати, тъй като капъкът на черния метален цилиндър се плъзна назад, разкривайки сребрист вътрешен слой, който вече се белеше на няколко места. Най-отдолу лежеше нещо, което наподобяваше човешко тяло, повито в чист плат. Не е аирлиянец, посочи Елек. Тялото имаше човешки пропорции, а лицето бе без азиатски черти. Беше облечено в богато украсена копринена роба, с изрисувани отгоре обнедишащи дракони. До гясната ръка на мъжа бе положено копие с полиран метален наконечник, наподобяващо копието на съдбата, с помощта на което Лексина бе проникнала в подземието. Въздухът във вътрешността на цилиндъра започна да пращи от електромагнитните смущения, докато полето, съхранило тялото в продължение на хиляди години, бавно започна да угъсва. Мисията, Лиза Дънкан усещаше болка във всяка фибра на тялото си. В началото я болеше само ръката. След това спазъмът се прехвърли нагоре към рамото, разпростря се гърдите и накрая се спусна навсякъде. Усети, че я качват в хеликоптера, но не можеше да види почти нищо заради насълзените си от болка очи. Нямаше представа къде се намира, макар да съзнаваше смътно, че вече не се движат и че са я свалили от вертолета. Лежаше, по гръб, или поне имаше такова чувство. Но болката я връхлитеше, никога досега не бе изпитвала нещо, което дори далечно да я наподобява. Умът й отказваше да търпи повече, тя изгуби съзнание и изпадна в състояние поблизко до кома, но и недалеч от смъртта. Изправен в другия ъгъл на стаята, сянката на Аспасия оглеждаше проснатото в леглото женско тяло. Бяха свалили жреческите одежди и ги бяха струпали до нея. Намираха се в малка стая с стени от кафеникава скала. Кивотът бе положен на пода и очите на сянката на Аспасия подскачаха между гърчещото се тяло на Дънкън и ковчега, в който се пазаше граалът. Изкушението бе твърде силно. От доста време не бе изпитвал подобна съвлазън, но той бе чакал хилядолетия, за да се здобие с граала, и можеше да почека още малко. Така щеше ще да провери дали все още функционира и какво ще се случи с Дънкън. Ще се изпълнят ли древните пророчества? Свали черното си на метало и навече одеждите на Дънкан. След това, макар и неохотно, напусна стаята. Мястото му зае един от двамата пазачи, които чакаха търпеливо пред вратата. Сянката на Аспасия провери, за трети път, дали мъжът си знае задълженията, да го повика веднага, щом забележи и най-малка промяна в състоянието на жената. Едва тогава сянката на Аспасия прекуси коридора и влезе в едно помещение от другата страна, в центъра на което имаше златиста пирамида. Пред стража компютър бе поставено широко, меко кресло. Сянката на Аспасия се настани в креслото и почти веднага златистото сияние го обгърна. С помощта на извънземния компютър той осъществи връзка с Великденския остров и предаде информация за всичко, което се бе случило откакто напусна мисията, за да търси Граала. На своя ред научи, че събраните там сили са почти готови за действие. Издаде заповед да започнат веднага, щом приключат с приготовленията, Великденският остров реконструираният Ф. Беше в състояние да извършва маневри, които неговите създатели в Груман смятаха за възможни теоретически, но не бяха предполагали, че ще могат някога да видят с учите си. Фактът, че при излизането от втория лупинг пилотът си строши врата, не разтревожи особено Стража, който контролираше целия полет. Изгубил пилота, самолетът се килна напред и катастрофира. След като нанесе необходимите корекции в програмата, Стражът подготви следващия пилот постарателно и дори го облече с костюм, който да намалява нежеланите ефекти на повишената гравитация. Този път самолетето съществи няколко поредни сложни и опасни маневри, след това се спусна над площадката и се приземи толкова гладко, че след подобно кацане всеки аз от флота би се пръснал от гордост. Той прекоси летището и спря пред останалите подредени въл, всичките подложени на същата модификация. Само на километър и половина южно от брега на Великденския остров, Джар Вайкинг, издигаше високия си корпус като непреодолима стена сред залива. Цял куп спасителни лодки от «Вашингтон» се бяха заели да прекарват пътниците. Други работеха на палубата, управлявани от почти невидимите наномашини, които бяха същи. Наномашините конструираха две грамотни врати, като използваха изпитания метод да премахват метала атом по атом. Цели пълчища от наномашини разтопяваха отсеците зад носа на кораба, превръщайки тлюма в едно гигантско помещение – достъпа до което щяха да осигуряват новите врати. Дълбоко в недрата на вулкана Рапа Карл Келли Рейнолд засече нечие ново присъствие, което осъществяваше връзка с Стража. То даваше команди на извънземната машина и очевидно притежаваше власт, на каквато досега Кели не бе ставала свидетел, дори когато Стражът бе общувал със своя колега от Марс. За миг връзката с Март бе възстановена и оттам някой направи опит да заглуши новото присъствие, но непознатият се оказа и по-силен, и по-близо. В началото Кели сметна, че това е главният компютър, който си възвръща контрола, но след това долови присъствието на човешки ум зад всичко това и осъзна, че източникът на властващата сила е човек. Аспасия – името отекна в съзнанието и, но как е възможно? Аспасия – човек. Та той е била ирлиянец. И освен това беше мъртъв. В страха си да не бъде открита Келис се отдръпна назад, затваряйки вратата към постоянния поток от информация и отново се скри в черупката на собственото си тяло. Зона 51, Невада, не ми изглежда никак добре. Майор Куин хвърли с черно-бели снимки върху масата в заседателната зала. Наведе се и посочи една точица във водата, тази е от преди 8 минути. Това тук е търкот. Той измъкна отгоре друга снимка, а тази е от преди 6 минути. Виждаха ясно египетския патрулен катър непосредствено до Търкот. На следващата снимка Майк вече беше изтеглен на борда и заобиколен от войници, а останалите членове на групата. Никаква информация? Не можем ли да накараме някой във Вашингтон да се свърже с Кайро и да поиска освобождаването на Търкот? Попита Яков. Те и без това вдигнаха страхотен шум за сваления О, а сега египтяните да са пленили американски пилот, влязъл нелегално на тяхна територия. На всичко отгоре са позволили на унези хеликоптери да се измъкнат безпрепятствено. Който и да стои отсреща, разполага с далеч по силни козове пред египетското правителство, отколкото нашата страна. Мисля, че времето за преговори е отминало отдавна, и какво предлагаш, попита Яков, трябва да почакаме и подхва на Куин. Но чело внезапно стовари длан върху масата, привличайки вниманието им, не можем да чакаме. Нямаме никакви сведения за съдбата на двамата, хюлени, които преминаха под щита на Велиденския остров. Онези, които чакат вече са в подземията на Циян Лин и разполагат с ключа, тя чукна с показалят по снимката. Търкут не успя да спаси дънкан, а и не виждам граела да е в ръцете му. Тя се извърна към куин. Трябва да се научиш да мислиш глобално, да не чакаш помощ само от твоето правителство. Коя страна разполага с най-добра агентурна мрежа в Египет, Израел. Ким Накуин. Чело без владяна от желанието да наставлява, сякаш беше на катедрата на Пекинския университет. Много добре. Значи един израелски агент се е срещал с търк от базата Хазерим, тя не дочака отговор, предлагам да се свържем с този човек и да видим каква помощ може да ни окаже. Тръгвайде, тя едва блъсна към вратата. След като Куил излезе, Челу се приближи до седналия пред компютъра Муалама. Готова ли е следващата част от ръкописа? Муалама я погледна на тръба на монитора, да. Так му се зарежда, там посочва ли се какво точно върши граалът, попита Челу. Информацията е особено важна, след като... Както се оказа, някой е избягал с него, в новата глава се разказва за странстванията на Граала и, Муалама направи пауза, най-добре сами да прочетете, той отново сведе поглед към свитъка. Сядай, нареди чело на Яков, ръкописът на Бъртан, седма глава. В продължение на близо 500 години Граалът било укриван успешно от наблюдателите в техния штаб в Авалон. Това, че никой от членовете не се поддал на изкушението да почерпи оттенствената му сила. Показва колко строга е дисциплината в ордена. Неизбежно било една толкова могъща реликва да предизвика нови проблеми и сътресения. Един от наблюдателите на име Миргин, известен по-късно под името Мерлин, прочел някои от свитъците, които и аз съм превел. Узнал за Атлантида, за граала, кивота и за извънземните същества, които посетили земята. Научил и за онова, което последвало. Предполагам че той е откраднал някои стари свитъци, където се разказвало за силите, които ладжетите използвали в Атлантида, и след като изучил внимателно начините за тяхното овладяване, започнал да ги прилага в своя полза, като се представял за всемогъщ магиосник. И действително такива неща като барута, употребата на компаса и използването на целебни билки били добре познати на обитателите на Атлантида, ала за хората от Англия представлявали и необясними чудеса. Представете си какво въздействие оказало това познание върху Мелин. Бих могъл да оправдая действията му, след като също съм попадал в подземията на Гластон Баритор, за обиколено безброй свитъци, пълни с какви ли не тайни познания. И аз се питах защо всичко това да не бъде дадено на хората. Как ли щях да се чувствам на негово място, ако знаех, че онова, до което съм се докоснал, може да помогне на другите. Дали щях да остана верен на древната клетва, или щях да се опитам да разпространя на трупаните познания в името на човешкото доброване. Не мога да отсъдя, но в подземията на Тори имало и други неща освен архиви. Граалът не бил единственият извънземен артефакт. В един свитък от 468 г. Сл. Хр. Открих сведения за Граала, там го описват като златна чаша, но с кухини от двата края. Споменаваше се също, че сам по себе си Граалът не е завършен и че е необходимо към него да се добавят два специално изработени за случая камъка. Ето нещо, което ме изненада, значи дори да притежаваш Граала, не би могъл да го използваш, ако не разполагаш с тези камъни. В добавка там се описваше някакво оръжие, меч, изкуван от метал. Който не може да се счупи, а също е три пъти по от обикновеното оръжие с подобни размери, изковано от най-добрите майстори на мечове. Подръжката и острието на този меч били изписани на разгадаеми рунически знаци. Не бива да забравяте, че по това време Британия е била разкъсвана от междуособици, а отделните кралства са воювали постоянно помежду си, въпреки заплахите за нашествия от север и изток. Нима ще е грешка, питал се вероятно Мерин да използвам чудесата на този меч, за да обединя бедната изтерзана страна. В края на краищата наблюдателите дори не знаели какво точно представлява оръжието. И тей, Мерлин откраднал меча от Тор и го върчил на Оногова, когато смятал за най-подходящ в тази борба за обединение. Ултер Пендраго, един от двамата синове на крал Константин. Но мечът не бил достатъчен. Войната се проточила и Мерлин постепенно осъзнал, че му е нужно нещо посилно. Според легендата, той преоблекал Луте и Голтвел отвел при Игрен, съпругата на Корнуелския дук, и от тази нелегална връзка се родил син на име Артур. Но това не е истина. Мерлин откраднал Граала от Тор, смятал да използвал нази негова част, която дарява познания, за следващия владетел на Британия. Но той не разполагал с камъните, за да задейства Граала. След това Граалът му бил отнет и попаднал в едно от най-свирепите северни племена. Така се случило това, от което наблюдателите най-много се бояли. Онези, които чакат издигнали един от своите, за да си възвърнат Граала. Предполагам, че Артур е бил превъплощение на Артът и с помощта на Камето да се превърнал в негова сянка. Мисията, естествено, не останала безразлична. Мордред, който пък бил превъплощение на Аспасия, също с помощта на Ка, встъпил във война с Артур. Този ка-метод свързан ли е по някакъв начин Граала? Попита Яков, когато дочете главата до край, може би ще узнаем истината понататък, отвърна челу. за сега да се надяваме, че Майор Куин е подготвил някакъв план. Тя посочи екрана, обърнахте ли внимание, че Артът, или неговата сянка, е бил крал Артур, докато сянката на Аспасия се е превъплатил в Мордред? Мисия че нашата кауза лежи поблизо до онова, което се спота и в подземията на Циан Лин, отколкото там, където се крие, мисията, може би, Кимна неохотно Яков, но ще трябва да убедиш в това и каи и СПП, както и всички останали страни, които са се съюзили с прогресивистите, изолационистите и неутралните. Той се разсмя. Представям си как ще те погледнат, като им кажеш, че артът някога е бил крал Артур. Това е много сериозен въпрос, ядоса се Зная, зная, успокои Яроснакът, но този твой хардът първо ще трябва да възкръсне и второ, да изфабрикува нещо достатъчно убедително, за да накара хората да се съюзят с него. Да се върне от оня свят в сърцето на комунистически Китай едва ли е неподходящото решение на проблема. Не той взема решенията сега, рече че Комунизмът се е появил доста след построяването на Цян Лин. Да, но хората имат къса памет. Засня се Яков, Циан Лин. Китай. Точка. Първият признак за пробуждащия се живот беше потрепването на ресниците. Това бе и първото доказателство, че съществото не принадлежеше към човешкия род, защото зениците му бяха червени и издължени в страни. Събудилият се премигна и вренчи поглед в двете фигури, надвесени над него. Лексина вдигна ръце нагоре, добре дошъл, произнесе тя на английски. Знаеше че другият няма да я разбере, но се надяваше поне да схване намеренията и Лексина, Коридън и Елет скониха почтително глави, когато мъжът се надигна. Той си нагласи на металото, хвана копието с дясната ръка и прекрачи навън. Червените му очи фиксираха подред тримата. После отвори уста и изговори няколко напевни думи. Лексина се ядоса, че не разбира излиенски. Съществото вероятно се досети за това, защото потана в мълчание. Когато заговори отново, използваше старокитайски, който обаче също и бе непонятен. И този път, след като видя, че думите му си остават неразбрани, мъжът замлътна. След това, ненадейно се извърна и закрачи към изхода на главния тунел. Артът, извика Лексина, надявайки се поне тази дума да окаже въздействие. Мъжът спря, погледна я за миг през рамо, после продължи. Лексина, Кориден и Елекс се завтекоха след него. Когато стигнаха голямата подземна зала, мъжът забави ход, погледна към генератора на щита, сетне влезе в малката стайчка, където беше стражат. Отиде право при златната пирамида и постави дланите си върху гладката повърхност. След секунда бе заобиколен от златисто сияние, което означаваше, че е влязъл в контакт с компютъра. Лексина Коридън и Елек останаха да го чакат търпеливо, зона 51, Невада, Лари Кинсет помнеше времето, когато правеха изчисленията с метало, нещо, на което всеки съвременен учен би се изсмел презрително. Според него, колкото повече напредваше техниката, толкова помързели ви ставаха човешките мозъци по отношение на обикновените аритметични действия, ала същевременно се здобиваха с така нужната свобода да се отдават на полета на въображението. Това съвсем не означаваше, че Кинсет не приемаше постиженията на съвременната техника. Седнал в малкия кабинет в далечния край на заседателната зала, той разглеждаше внимателно пръснатите върху бюрото изображения от телескопа – Хабъл. Черното петно, което представляваха роботите, се беше изместило встрани от първоначалното място, а това означаваше, че машините се отдалечават от Сидония. От време на време те се отбиваха за кратко в страни от поетия курс, вероятно за да заобиколят някое по сериозно препятствие. Имаше и нещо друго. Още една, втора група, се готвеше да напусне Сидонийския регион. Тези роботи носеха някакви дълги, черни предмети. Кинсейт премести увеличителното стъкло над снимката. Част от черната мрежа изглежда бе разглобена. Очевидно я местеха, но къде? Ето това бе въпросът. На вратата се почука. Един от лаборантите влезе, подаде му дълъг картонен цилиндър и си тръгна. Кинсейт извади отвътре на витата хартия и я разпростена пода. Това беше мозайка от снимки на Марс, направени от първата разузнавателна сонда преди много години. Не беше трудно да открие Сидония. Той обозначи точки местата, където Хабъл бе засекал движение на роботи. Взе една линия, Постави единия и край върху Сидония и я прекара през средата на тези точки. Маркира положението и отмести линията. Сетне проследи посоката, в която водеше чертата. Нямаше никаква грешка, роботите се бяха насочили към Монт Олимп, най-големият вулкан на Марс и в цялата Слънчева система. Беше висок на 30 км, което означаваше, че надвишава три пъти Еверест. Склоновете му обаче бяха полегати, с наклон около 5%, заради което основата му имаше диаметър от 650 км. Какво ги тегляше на там? Питаше се Кинсейт. А явно имат някаква слабост към високите планини, Помисли си, след като си спомни разказа на Бъртън за планината нагорунгору в Африка. Върна се при бюрото и прегледа внимателно снимките, докато откри онова, което търсеше. Изображение на Сидонийския регион фокусирано върху лицето. Роботите продължаваха да се трудят над черната метална мрежа, която вече бяха изровили напълно. В ръкописа на Бъртън се описваше подобно съоръжение в Нгорунгору. -Нгору. Мрежата на Марс изглежда е била разрушена много отдавна. Сега се опитваха да я възстановят. Но с каква цел? Ето какво не му даваше покой. Мислите му бяха прекъснати от леко почукване на вратата. Чело подаде глава, преча ли, не, влизай. Тя заобиколи мозайката и седна срещу него. Проверих няколко пъти координатите от Нейбингър, но все още не мога да стигна до някакво разумно съвпадение с тези на Земята, коя е отправната ти точка. Попитах Инсейт. Използвах и двата полюса, но не се получи нищо. След това опитах с Великденския остров Цянлин и Гиза, но пак нямаше взаимовръзка между трите точки. Опитах дори с горун -горо. Пак нищо, какво всъщност се надяваш да откриеш, поинтересува се Кинсейд, мисля, че там е скрито настоящото местонахождение на мисията. Точка, мисията, се мести доста често, съдейки по архивите на СТР, които открихме в Антарктида, и по ръкописа на Бъртън. Тези координати са стари, защото ти трябва да знаеш къде се е намирала някога мисията, защото си мисля, че това е списък на стражите компютри, от че като се има предвид текущото положение, изглежда логично, мисията да се е преместила от Дяволския остров в някои от старите бази, които имат своя страж, за да могат да поддържат връзка с Марс и Великденския остров, откъде е събрал Нейбингър тези данни, попита Кинсейт, от пътешествията си и археологическите изследвания на старите руни. Обясничало, значи източникът не е един, така ли, да, може би някои от тези координати са фалшиви, заключи Кинсейт. Той преброи числата. Тук имаме 24 места. Ако сред тях има фалшиви, ще бъде много трудно да се ориентираме в координатната система. Мисля, че трябва да опитаме, като ги въведем в компютърна симулация, след не започнем да ги вадим едно по едно, а после ги различните им пермутации. Ще използваме Гиза, Великденския остров и Цианлин като три отправни точки, защото вече знаем, че в тези места има стражи, колко време ще отнеме. Кин се, присви очи и се замисли, програмата няма да ме забави особено. Но след това, като прибавим фактора случайност, дори един доста мощен компютър ще се поизпоти здравата, докато прекара всички числа. Най-малко 7 часа, най-много, един ден, околностите на Кайро, Египет, Търкот седеше върху не голяма пясъчна купчина са заключени на гърба ръце. Беше заобиколен от малък отряд войници, които пушеха, шегуваха се и очакваха какво ще им нареди начелството. Командирът спореше на арабски с някакъв непознат цивилен. Търкот си да осъзна, че е изгубил способността си да се безпокои. Всъщност, какво би могъл да предприеме в настоящата ситуация? И друг пък бе изпадал в кризисни положения, но никога досега не бе изпитвал такова безразличие. Чувстваше се лишен не само от енергия, но и от последните си запаси адреналин. Беше изчърпан физически и емоционално. Той се извърна леко. Сега вече можеше да вижда ясно командира и цивилния. Намираха се малко извън покрайнините на Кайро, на около 45 минути път с разблицания камион от платото Гиза. След като го свалиха от катера и го метнаха в карусерията на камиона, Отрядът бе поведен лично от полковника и Търкот в началото си помисли, че ще го откарат в града. Но после се появи цивилният, който и да беше той, извади някакви документи и нареди да поемат в друга посока. Търкот видя, че офицерът кимна и кресна нещо на неколцина от войниците. Един от тях го слита в хълбука и му даде знак да става, а останалите петима се подредиха в редица и взеха да си проверяват уражията. Търкот вече усещаше топлината от утринните лъчи на слънцето по лицето си. Войникът го извита още веднъж и замахна нетърпеливо с ръка. Търкот дори не почувства удара. Замисли се колко пъти е виждал да изгрява слънцето от различни краища на планетата и колко често го бе приемал за нещо обичайно. Мисълта, че може би го виждаше за последен път, бе поскоро като лош кошмар, отколкото действителност. Офицерът се наведе към Търкот, трябва да станеш, произнесе той на изненадващо добър английски, с лег британски акцент, въобще не смятам да ви съдействам, след като ще ми видите сметката, бе отговорът на Търкот. По някаква причина му охрумна мисълта, че в пустинята е трудно да го обесед. Опита се да съсредоточи мислите си, но не успя, покажи малко храброст, посъветва го полковникът. Търкут не смяташе, че е проява на храброст да се изправиш пред наказателния отряд. Поскоро би приличало на безусловна капитулация. Полковникът кресна нещо на войниците, двама от тях го подхванаха под мишниците и го изправиха. Първото му желание бе отново да се отпусне на пясъка, но той се отказа, щеше да е проява на страх пред врага. Помисли си дали да не побегне, но куршумите щеяха да го застигнат лесно. Едва не се засмя, усети възвръщащия се прилив на адреналин, умът му се пробуждаше, търсейки трескаво изход. Заплахата на смърта го бе накарала да заживее отново на пълни обороти. Дайте ми шанс! В пустинята прошепна търкот на офицера, боят се, че няма да стане, отвърна полковникът и погледна крадешком цивилния, позволяте ми поне да умра с оръжие в ръка. Дори да е празно, да можеше само да си освободи ръцете, щеше да има поне някакъв шанс. На лицето на полковника трепна усмивка. За Валхала ли си се приготвил? Да не си някой викин, та да защитаваш в меч и секи раз залата на войните, работах в зона 51. За човечеството, отвърна Търкот. Той кимна към цивилния, а този е лакей на пришелците. Дори не е истински човек. Извънземните машини са серовичкали ровичкали в мозъка му. На такива ли служиш или на хората? Водачът извие нещо на арабски. Офицерът извади пистолета и произнесе някаква команда. Шестимата войници опряха прикладите в раменете си. Търкот неволно на мишци срещу металните окови. Офицерът отстъпи в страни, на десетина крачки от наказателния отряд. Той кресна друга заповед и търкот трепна, очаквайки куршумите да се забият в гърдите му. Изглежда обаче това бе само за стрелба. Търкот избуби търпение, приклетна, изтегли ръце под краката си и ги извади отпред. След това скочи отново и се втурна срещу наказателния отвят с присвити рамене. Сякаш турмуваше ураганен вятър. Очакваше всеки момент да го повалят с залп. Оръжията й штракаха, войниците презареждаха, но никой не стреля. Неколцина от тях дръпнаха на ново затвора, предполагайки вероятно, че оръжието им е засекло. Търкот реши, че сега не е време да се дволми, грабчица втана най-близкия автомат, дръпна го от ръцете на войника и стовари приклада върху главата му. Сет не отстъпи назад, вдигнал автомата като тояга, а останалите петима войници го обкръжиха. Полковникът се обърна бавно към цивилния и изстреля в него целия пълнител. Куршумите попаднаха право в главата, пръскайки кръв и късчета мозък по белезникавия бясък. Полковникът викна нещо на арабски и петимата войници се извърнаха към него, лягай, нареди полковникът на търкот със съвършено спокоен глас и на малък, узи, от преметнатата през рамото му мучантичка. Търкот се метна на пясъка и в същия миг първият откос повали войниците. Той бавно се изправи на крака, без да откъсва поглед от полковника. Чудеше се какво ще последва, да се махаме от тук, рече полковникът. ти посочи седимящото долу на автомата към камиона, надявам се, знаеш как се кара това нещо, кой си ти, попита го търгут, полковник Ахит Фасит от египетската армия, отвърна другият, военно разузнаване, за твое сведение. Наложи се да използвам доста връзки, за да пратя точно мен. Добре, че в армията нашите документи все още имат някаква тежест, не разбирам. Фасит въздъхна, така се правят нещата тук. Как според теб щяхме да задържим мира толкова дълго? Баща ми и всичките мичичовци са загинали във войни. Не бива да повтаряме грешките им, работя и за Мосът, когато интересите ни съвпадат, и не излагам на опасност страната си. Тази сутрин ми се обади един приятел от Мосът и ме помоли да те държа по Това, той посочи проснатите тела, надминава всичко, което съм правил досега. Време е да каже с Богом на досегашния си живот, защо не можеха да стрелят, попите търкут, защото предварително им извадих ударниците, похвали се фасит. накарах ги да ми дадат оръжията за проверка. А сега да изчезваме от тук. Имаме среща с хеликоптера, 19, Циан Лин, Китай, името ми е Чангчи, придворен служител на най-благородния император Шихуан Чжо, владетел на цивилизования свят чието управление се простира от изгръв до залез слънце и отвъд, по лицето на говорещия се плъзна лека усмивка, поне така се представях по мое време. Аз съм Лексина, водач на онези, които чакат, а това са моите подчинени Елек и Коридан. Машината ли те научи да говориш нашия език? Чанд стоеше пред златната пирамида, току-що бе излязъл от сияещата и обвивка, много са пътищата за онзи, който знае. Въведен съм в текущата ситуация. Положението е доста тежко. Силите на сянката на Аспасия се мобилизират. Има много неща, които не разбирам, но ясно е, че сме в опасност. Императорът долу ли спи? Попита Лексина. Чанг Кимна, той спи. Императорът Джоу всъщност не е ли артът? В известен смисъл, да. Императорът Джоу носи калгарицата на артът. Следователно той е артът. Но тук ли е истинският артът? Попита Лексина, да. Той спи вече близо 1300 години. Лексина се напрегна толкова силно, че почти се разтрепера, ще го събудите ли сега? Чан в Кимна, време е, околностите на Кайро, Египет, Търкот лежеше по гръб в пясъка и зяпаше синьото небе над пустинята, докато Фасид кръстосваше нервно по билото на близката дюна. Намираха се на десетина километра от мястото, където щяха да разстрелят Търкот. Фасици погледна часовника за десети път пред последните 5 минути, две минути порано, 2 по рано, две по-късно, промърмори Търкот. Какво? Търкот беше изморен, изтискан емоционално и физически. Беше го завладяло отново онова странно безразличие, макар все още да се намираха на вражеска земя. Такъв е интервалът при евакуационни операции, от две минути преди назначеното време до две минути след него. Общо 4 минути. Ако вертолетът не се появи в този срок, преминаваш към резервния план. Имаш ли резервен план? Да, отвърна фасит, ще започна да се моля на Аулах. И това ако е план, отбеляза спокойно търкот. Нямах време за повече, оправда се фасит. Той отново си погледна часовника, влязохме в резервното време. Нищо не чувам, търкот не можеше да си припомни колко подобни минути бе прекарал в очакване да долу жедованото бръмчене на вертолетните ротори. Поне в половината от тези случаи му се бе налагало да напуска оговореното място за среща и да се отправи към резервния район. Ето защо този път не стана, за да оглежда хоризонта. Ако израелският хеликоптер се появи, чудесно! Ако не дойде, какво пък, по-добре, отколкото ситуацията от преди час, когато вече се смяташе за загубен. Странно, но този въпрос сега въобще не го вълнуваше. Ах, Фаси, подскочи като радостен ученик? Когато малкият хеликоптер изникна внезапно над пясъчната Дюна и се приземи на десетина метра от тях, притежаваше изненадващо тихи двигатели и търкот разбра причината веднага, щом разпозна модела прочутият МДХ на МАДУ на Сглобен на основата на оправдалата предимствата си капковидна конструкция на МД. Моделът МДХ бе последният вик на техниката, при него за първи път се прилагаше не от АРА технологията, елиминирането на опашното витло намаляваше значително шума от малката, но високоскорост на перка. Вместо него за баланса на полета се грижаха два въздушно-реактивни компресора – Хайде, по-бързай, задърпа го фасит. Търкот се изправи на крака и закри очите си от пясъка, който носеше със себе си вятърат. Последва фасит на борда и се настани на задната седалка. Още преди да затворят вратата, пилотът вече беше вдигнал машината във въздуха. Хеликоптерът се наклони ряско, след това пое на изток, като се плъзгаше само на няколко метра над земята. След броени минути излязоха над Нило, като едва не отнесоха мачтата на една рибърска ладия, после продължиха на пустинята към Суетския залив. Търкут се пресегна и откачи слушалките от стената. Известно време сега заслушан в разговора между пилотите и неземната служба, която оказваше маршрута. След това се разнесе тревожен звън и един от пилотите изруга. Какво беше това? Попита Търкот, радарно прехващане отгоре. Обясни вторият пилот. Търкот се наведе към прозореца и вдигна глава. На синия фон на небосвода се виждаха сенките на две димни следи от египетски изтребители. Нашите се опитваха да ги заглушат. Продължи вторият пилот. Но нези са вдигнали всичко, с което могат да ни проследят, имаме си компания, посочи му търкот. Беше очуден, че израилците са дошли да ги приберат, макар да се знаели, че могат да бъдат засечени. Според опитните вертолетни пилоти битката между техните машини и най-просто устроения изтребител е като двубой между Пудел и разярен Питбол. Колко остава, докато си намокрим краката, попита търкот, 80 км до залива, отвърна вторият пилот. Не забравяй, че трябваше да върнем Синай на египетското правителство при последните мирни преговори, но оставихме миротворци в Синай. Довърши търкот, можеш ли да ме свържеш с Сауткемп? Базата Сауткемп, където се помещаваха международните миротворчески сили след кемп споразумение, беше разположена близо до Шармел Шейф, на южния връх на Синайския полуостров. Търкот знаеше, че там има силно американско присъствие, имаш директна връзка на МХФ, частота, докладва вторият пилот, само по-бързай. Търкот се блъсна в стената, когато вертолетът внезапно изви дясно и се спусна още по ниско над земята, поне ще стигнем ли до водата, попита той, преди да включи радиото. Вече виждаше следите от двата изтребителя, които пикираха надолу към тях. Ако не, друго ще опитаме. Запазили сме някои номера за краен случай. Търкот включи радиото и поиска да разговаря с най-старшия американски офицер в Сауткемп. Вертолетът се заклати застрашително и изведнъж търк от зърна с крайчеца на окото една ракета, която профуче само на метри от кабината и се заби в пясъка. Стомахът му се сви болезнено, когато малкият мъд дъх и описа за война 180 градуса. Двата изтребителя прелетяха на тях и тогава хеликоптерът се завъртя в предишната посока и пое първоначалния курс. На самолетите им бяха необходими 20 на километра, докато отново заемат позиция за атака. Какво правят, извика вторият пилот. Търкот отвори вратата и се надвеси отвън. Виждаше ясно изтребителите, които летяха по ниско от предишния път и на пресечен курс, ще стрелят с урадията. Отвърна той, летят максимално ниско и бавно. Знаеше, че за изстрелването на ракети е необходима височина, за да могат да си осигурят топлинно прехващане. Хеликоптерът изглежда без набен не само с топлинни примамки, но и с антирадарно устройство. Инак едва ли ще ха да преживеят още първата атака, разстояние около 3 км докладва търгот, ще чекат, докато излязат зад нас и тогава ще стрелят. На около половин километър, каза пилотът, откъде знаете, попита търкот, че ли тактическите им наръчници, дистанция километър и половина. Обяви Търкот, колко остава до брега – 12 километра. Нямаше начин да успеят. Приближаващите се отзад изтребители бяха като запратени от невидима ръка черни копия – 800 метра, каза Търкот. Сега, викна вторият пилот. Търкот почувства, че вътрешностите му се надигат, когато вертолетът внезапно вирна нос горе. Той се облещи, осъзнавайки, че вижда пред себе си пустинята, Сетна изгуби на пълна ориентация, докато малкият мъдъхък премина в вертикален полет, навлизайки в стремителен лупинг. Двата изтребителя префучаха под тях и търкот ги видя, увиснал с главата надолу и придържан към седалката единствено от презрамките на колана. Сетне вертолетът се спусна от другата страна и изравни полета с неочаквана лекота, огън и скоман 2 пилотът. Една самонасочваща се ракета, Стингър, се откъсна от ракетния контейнер и се стрелна след отдалечаващите се изтребители огън. Втора ракета последва първата. Египетските изтребители се разделиха единият извина дясно, другият наляво, включвайки отчаяно форсажа с надежда да изпреварят бързо приближаващите ги ракети. Но със снижаването си до височината на вертолета те се бяха озовали в обсъга на тяхното оръжие и същевременно бяха изгубили така ценната възможност за маневриране. Търкот откъсна поглед от втората огнена топка, когато чул неприятен, гърлест звук в кабината. Фаси повръщаше мъчително на седалката до него, заливът, обяви вторият пилот, когато прелетяха над една повисока дюна и пред тях се показа морето, на радара още двама преследвачи. Обяви пилотът, на 6 минути полет зад нас, къде ще сме след 6 минути. Попита Търкот, в средата на залива. Търкот включи радиото, Авангард 6, говори, Зона 5 1, 6. Приемам, тук, Авангард 6, обадиха се от другата страна и Търкот почувства вълна на облегчение. 6. виждате линии на екрана. Приемам, засякохме ви, приемам, след колко минути сте при нас. Приемам, 10 минути. Приемам, постарайте се да са 6, посъветва ги търгот, инак няма да има кого да спасявате. Приемам, ще се опитаме. Пилотът държеше вертолета на 6-7 метра над водета, а двигателите работеха на максимални обороти. В кабината миришеше на повръщано, но изглежда никой не го забелязваше. Търкот не изпитваше страх, отдавна бе привикнал да изключва чувствата си по време на битка. На всичко отгоре тук нямаше никакъв контрол над събата си, беше само пътник в машина, която всеки миг можеше да се превърне в огнено кълбо. Кораб подясно, извика Фасит. Търкот се надвеси през рамото му. Един товарен кораб сиберийски флаг пореше вълните на залива право към канала. Той включи интеркома, не можем ли да използваме кораба за прикритие? Вместо отговор, пилотът извиляско и се насочи право към широката кърма на кораба. Изтребителите на две минути зад нас докладва вторият пилот. Авангард 6 време на пристигане. Приемам, произнесе търкот в микрофона 6 минути. Край пилотът повдигна нагоре носовия на обтекател и вертолетът прелетя само на 2 метра над кърмата, размина се на метър с мостика, след това се озова на централната палуба. Ето там. Вторият пилот сочеше отворения люк над люма. Пилотът спусна вертолета над палубата на движещия се кораб, снижи се внимателно, като същевременно изравни скоростта на машината с тази на кораба и след това се гмурна в отворения товарен люк. Висяха в мрака на грамадното помещение, където единствената светлина струеше от разтворения люк. Неколци на се бяха надвесили две от ръба и ги гледаха оплашено. Търкот си поглед на часовника, време е, обяви той след малко. Само за миг се издигнаха през отвора и се озоваха над морето. Търкот се огледа. Двата египетски изтребителя кръжаха на около 2000 метра над тях. Доста поблизо бяха четирите хеликоптера, Black Hawk, с опознавателни знаци на ООН. Малкият мъдъх се стрел направо на изток и четирите хеликоптера го обкръжиха. Разположиха се два отгоре и два отзад. За да попречат на изтребителите да открият огън, зона 51, Невада, Кинсект се облегна назад в фокуила, загледан в компютърния монитор пред себе си. На екрана се върташе сфера с 24 червени точки, които блещукаха върху повърхността и. Освен това имаше и три зелени точки, които съответстваха на Гиза, Великденски остров и Цианлин. Една от червените точки съвпадна с зелената на Гиза. След това сферата се завъртя още по-бързо, докато компютърът се опитваше да изравни втората точка с Феликденския остров. В случай на успех програмата щеше да направи опит да се постави трета точка с местоположението на Цянлин, но за сега Кинсект не можеше да се похвали с подобно нещо. Докато наблюдаваше безуспешните опити на компютъра, хрумнаха му няколко възможности, все не особено перспективни. Например, че координатните точки са от съвсем друга планета, от Марс. Или пък математическите заключения на чело са изцяло погрешни. А може би Гиза въобще не е включена в изброените пунктове и използването и като правна точка самообърква нещата. Кинсек, поклати глава, нито една от тези възможности нямаше да го изведе от заданената улица. Още на времето като участник в програмите на НАСА се беше научил, че и невъзможното може да стане възможно. За това обаче беше необходимо да разглежда фактите без предубеждение. Ако това наистина бе е координатна система с най-важните точки на Земята, навярно бяха се погрижили по някой прост и ефективен начин да затруднят достъпа до нея. Откъм заседателната зала се чуха възбудени гласове, но Кинсет не им обърна внимание, съсредоточен върху проблема, майор Куин отвори вратата на заседателната зала, Търкот е бил евакуиран от израелски хеликоптер. След 20 минути ще се приземят в Хазерим. И Яков вдигна глава от таблото за шах. Играеха с Челу, тази новина заслужава да се поле. Обяви той и извади плоска бутилка водка от един вътрешен джоб на ризата. Граалът, попита Челу. Ентусиазмът на Коин се изпари, сянката на Аспасия е избягал с него. Отвлекал е и доктор Дънкан. Търкот смята, че са се насочили към мисията, където и да се намира сега. Каза че ще ни се обади по сателитната връзка веднага, що се качи на скакалеца. Използваше израелско радио и частота, добри новини и лоши новини, обяви философски Яков и сръбна от чешенцето. Винаги е така в живота. Някакви вести от Лари Кинсейт, обърна се чело към куин, нищо за сега. Компютърът работи над пермутациите, да се надяваме, че търкут има план, рече Яков. Военновъздушна въздушна база Хазерим, Израел, майор Търкут нямаше никакъв план, освен да слезе от израелския хеликоптер без да се просне по лице. Чувстваше смъртна умора, още щом се показа от люка, позна Шереф и го проследи с поглед, докато агентът от Мосът посрещаше с разтворени обятия полковник Фасит. Към майк Израилецът не бе толкова радушен, ал и близ се ездобил в кивота, бяха първите му думи, докато Търкот пристъпваше по нагорещения асфалт, и сграала. добави Търкот, примижавайки от силното слънце. Знаеш ли къде е отишъл, последната радарна картина, преди да бъде разрушена аула, къс селът, показваше, че са се насочили на изток, обясни шерев и го поведе към очакващия гискакалец, доколкото знаем. Хеликоптерите са били снабдени с допълнителни горивни резервоари, което означава, че биха могли да стигнат до всяка точка на Близкия изток. Нищо не им пречи да кацнат на някое скрито летище и оттам да се прехвърлят на самолет. Една от подслушвателните ни станции засече ук в обмен между двата хеликоптера, в който се казваше, че се отправили към някакво място на име мисията, но не се споменаваха координати. Търкот знаеше, че разузнавателните служби от целия свят се опитваха да открият настоящото местонахождение на «мисията». След като бе прогонена от Дяволския остров в Южна Америка, положението е доста сериозно. Продължи Шереф. убийството на Садам Хюсейн доведе до политическа криза както в Ирак, така и в Иран. Глупаците си мислеха, че като отсекат главата, ще убият чудовището, но опасността само се увеличи. Познатият враг винаги е по от непознатия. Твоята родина заплашва Египет заради свалянето на АУА КСА. В моята обявяват мобилизация на запасняците заради случилото се. Китай все още е затворен за останалия свят, но според данни на разузнаването там също се извършва мобилизация. Съществуват опасения, че Китай може да нападне Тайван. Северна Корея изглежда се готви за война. И двете страни се надяват, че американският флот е твърде заед с Великденския остров и е оставил фланга си открит, шерев, повдигна рамене. Светът става все посмахнат. А на всичко отгоре след като дълго време бяха само легенда, сега Грайлът и Кивотът се появиха на бял свет само за да бъдат отмъкнати от някаква тъмна личност. Това, което обаче е дори по-опасно от политическата нестабилност, са пукнатините в основите на световните религии. Теолозите си скубят косите, как да обяснят присъствието на пришелците от гледна точка на тяхната догма. Търкут не се интересуваше от самоличност на Ал и близ, нито смяташе да обсъжда въпроса с Шереф. Той знаеше, че прочутият арабски терорист е превъплъщение на друго същество с помощта на калгарицата. Искам да ти благодаря, задето ме отърва, рече той и протегна ръка. Шереф на своя ред тя стисна. Изгубих един полезен шпионин. Промърмори той и кимна към Фасит. Надявам се, да си заслужава. Ще се постаря да ти се отплатя. Обеща Търкот. Уф. Шереф се изплю презрително на пистата. Кой може да каже кое е полезно в наши дни? Той плесна седландска калеца. Извънземни космически кораби. Кивотът. Граалът. Какво ли ще е следващото? Точно това се опитваме да разберем в зона 51. Отвърна Търкут. Благодари от мое име на Фасит. Хич да не те е грижа за него. Ще получи хубава къща и тлъста сума всеки месец от държавата. Подобре ще си живее, отколкото до скоро. Желая ти спокойно пътуване, той отстъпи назад. Търкот се изкатери по стълбичката и се пъхна през горния люк. След секунди скакалецът беше във въздуха и летеше на запад. Цянлин, Китай, Чанки използва копието си, за да отвори един от малките контейнери в голямата кухина. Отвътре извади черна сфера с диаметър на сантиметра. След това отведе Лексина, Кориден и Елек обратно в подземието. Трябва да следвам стриктно инструкциите, които ми дадоха, обяви той, когато се върнаха при черната стена. Сложиха ме тук, за да бъда първият, когато събудят. Артът пък трябваше да е последният, а кой е следващият, попита Лексина, кортадите. Задачата им е да проверят дали всичко е под контрол, преди да събудят артът. Нямаме много време, припомни Лексина. Така е решено от други и преди нас, подчерта Чанг, да се бърза, понякога е по-опасно от всичко, той натисна върха на черната сфера. На повърхността и се появиха серия шестоъгълници. Чанг чукна последователно няколко от тях. Черната стена отново започна да се оттегля назад, разкривайки редици от продълговати тръби. Вътрешната зала се оказа далеч по-голяма, отколкото си представяше Лексина. Преди да стигне края и, стената освободи на 200 тръби. В отсрещната стена имаше друга висока порта от черен метал. Артът лежи за онази порта. В специално хранилище, обясни Чанг. Пръстите му пробягнаха по черната сфера и капаците на тръбите започнаха да се отместват. Под бързо белещото се метално фолио се показаха телата на извънземни същества. Бяха досущ като холограмата, която ги бе посрещнала във външния тунел. Всичките високи над 2 метра, с непропорционално късграден граден кош и прекалено дълги ръце и кръка. Главите бяха наполовина на човешките и покрити с червеникави коси. Кожата им беше бяла, почти прозрачна. Всеки от кортадите имаше копие като това на Чанки или Меч, положен до дясната ръка. В началото Лексина бе очудена от тези архаични оръжия, но после реши, че вероятно изпълняват друга функция. Също както копието на съдбата и това на Чанг, до час ще се събудят и ще са готови за действие, обяви междувременно Чанг. Не ни остава нищо друго, освен да чакаме. Чакахме вече няколко поколения. Успокой го, лет, сина, Ще издържим и този час, но дано да не е твърде късно да се срещнем с силите на сянката на Аспасия, Великденският остров. Хилядите, докарани на борда на Джар Вайкинг, се превърнаха в горещ материал за нановирусите. Храната на този пустинен остров беше крайно недостатъчна и стражът реши този проблем, като изключи голямо количество от ненужните в момента войници. Под въздействие на нановирусите те изпаднаха в кома, намалявайки до минимум телесните си функции. Вайкинг се полюшваше недалеч от брега. Реконструкцията му беше приключила. Грамадните врати на носа бавно се разтвориха и водата нахло в специалните предни помещения, построени от нанотехниците. След като водното ниво вътре се изравни с това отвън, в танкера бе вкара на подводницата, На Nanomашините я закрепиха за специално излетите грамадни скоби и тогава външните врати се затвориха и водата бе изпомпана обратно. На борда на Вашингтон вече беше подредено едно крило от модифицираните изтребители. Всичко беше готово, грамадният танкер и авионосецът бавно потеглиха. От стартовата площадка на «Вашингтон» излетя един модифициран Хоукай, тихият океан, капитан Робинет впери поглед в изображението, което току-що бяха получили от шпионския сателит КХ. Два големи кораба бяха напуснали пределите на защитното поле около Великденския остров и това бяха «Джордж Вашингтон» и «Джар Вайкинг». Движеха се с крайцерска скорост, право към оперативната група се облегна назад в командното кресло и включи комуникационната връзка до капитаните на всички кораби в групата. Господа! Връгът излезе от леговището. Ще го пресрещнем с максимална скорост. Изпращам няколко самолета за изпреварващ удар. Той изключи връзката и се обърна към командващия въздушния отряд. Наредете изтребителите да се вдигнат незабавно. Изпратете всичко, което имаме. Искам и двата кораба да бъдат потопени. Ако имаше някакъв урок, който Робинът е помнеше добре от занятията във военната академия, той бе, че този, който нанесе първия удар, има най-големи шансове за победа, да потопим, Вашингтон, сър, попита командващият да. Искам вие лично да водите ескадрилата, разбрано, сър. Веднага, щом командващият излезе, пристигна за доклад един от радарните специалисти, сър от борда на Вашингтон, излетя самолет, модел Холкай, Сър. В това има логика, помисли си Робинет. Холкай, беше разузнавателен самолет, следете го внимателно, тъй вярно, сър, мисията, тялото беше готово. Беше с старателни грижи и сега плуваше в зеленикавата течност на резервуара, с штръкнала от устата му черна гофрирана тръба за въздух. Гладко образнатото теме беше скрито от малка шапчица, от която стърчаха дозина кабели, свързани чрез гофрираната тръба с командното табло отвън. Очите бяха отворени, но се цъклиха невиждащо и в тях нямаше дори искрица разум. Резервуарът бе поставен на най-долното ниво на «мисията» за обиколено тридици с извънземни машини, сред които правеше впечатление един издължен цилиндър, отлят от бжа. Сянката на Аспасия се закъшля, усещайки раздираща болка в разядените си отрък дробове. Това едва ли беше най-подходящият момент за превъплъщение. Имаше толкова много нетърпящи отлагане дела, а и Дънкън все още лежеше в съседната стая до грала, потръпвайки в мъчителна агония. Но той искаше да играе на сигурно. Ако тялото му умре, ще изгуби всичко, което бе преживял през последните няколко дни, и ще му трябва още време, за да го навакса. Пробуждането в новото тяло винаги бе свързано с известно объркване, с период на нагласа и припомняне на събитията. Сянката на Аспасия приближи контролното табло и положи длани върху светналите фигури. Той натисна няколко от тях, също както бе правил стотици пъти преди това. Капъкът на черния цилиндър се повдигна настрани, откривайки удобната вътрешност с очертанията на неговото тяло. Той свали калгърлицата очията си и е пъхна в отвора отстрани на контролното табло. Металният медальон легна точно на мястото, което обозначаваше и блесналият оранжев шестоъгълник. Сянката на Аспасия се надвеси над черния цилиндър. Смъкна жреческите одежди и короната, внимателно ги положи на рафта до цилиндъра и се излегна вътре. Капакът се спусна отгоре и той се озова в непрогледна тъмнина. Веднага цяла дозина на Носунди изникнаха от микроскопичните гнезда в главата му и се свързаха с съответстващите им секции. Той почувства внезапна и остра болка, но сега нямаше време да се подлага на нормалните процедури, които щяха да я заглушат. Спомените и натрупаният опит през изминалия период след последното сверяване, бяха записани и прехвърлени в лугърлицата. Сянката на Аспасия дишаше учестено, завладяно от безпокойство. Предстоеше тази част от манипулацията, която никога не беше в състояние да запомни, защото съзнанието му нямаше да присъства на нея. От многобройните отвърстия във вътрешната стена на цилиндъра използваха черни микроскопични телца, които покриха кожата му. Той изпища безпомощно в мрака, когато микрочастиците започнаха да разяждат плътта, мускулите и костите му отвън навътре, поразявайки по пътя си всички нервни рецептори. Единствената положителна страна бе, че този процес продължаваше само 5 секунди преди тялото да се стопи напълно. Пултът за едва до лови му, докато калгърлицата интегрираше базисната личност на Аспасия с новонатрупаната информация, след което се включи към тялото в стъкления цилиндър през кабела, който я отвеждаше в мозъка му. През записът трая не повече от минута. Очите на новото тяло примигаха, изпълвайки се постепенно с разум, хитрост и злоба. Зеленикавата течност беше източена и сега тялото беше коленичело на дъното на цилиндъра. Капъкът се повдигна и човешката фигура прекрачи отвън. Пресегна се, взе една кърпа и подсуши още мокрото си и лъщещо тяло. Най-новата версия на сянката на Аспасия понечи да излезе от стаята, секна спря. Приближи се към черния цилиндър и повдигна капака. Вътре нямаше нищо. Една дълбока бръчка прореза челото на клонирания човек, сякаш се опитваше да си припомни нещо. Сянката на Аспасия знаеше, че няма време за губене, и затова това по-бърза да напусне регенерационната стая. Слезе в най-долното помещение на базата, в средата на стаята, където беше поставен висок метър и половина многостенен кристал. Той приближи кристала и постави длан на върха, с пръстен, обърнат надолу. Кристалът засия за е ярко, озерен от вътрешна светлина. С едно бързо движение, което дори сянката на Аспасия не може да проследи, върхът на кристала се прибра навътре, разкривайки неголям отвор. Той се пресегна и бръкна вътре. Ръката му стисна дръжката на меч. Тихият океан. Командирът на ескадрилата летеше точно зад ударната група. Гледката пред него заслужаваше възхищение. 12F, 24F, два самолета заранно предупреждава на ЕАД. Да? Както и четири изтребители за електронна борба ЕАБ, които водеха групата. Страшна сила, повече от достатъчна, за да се справи с двата кораба. Въпросът обаче беше кой управлява тези кораби. Командират Чу, че по радиото лекците обсъждаха същата тема и се включи на тяхната частота. Е, добре, момчета, слушайте сега. Първо удряме, Вашингтон, не искам никакви колебания, видяхте заснетия филм с унези нещастници, които пристигнаха с товарния кораб. Изпратихме двама, фюлени, за да разузнаят какво става там. До момента няма и вест от тях. Ако на борда има някакви хора, те вече не са от нашите. Тези кораби пренасят смъртоносен за цялото човечество вирус. Тъйче, че, отлейте се всичка сила и не се двумете, веднага щом разузнавателният, Хоокай, засече приближаващата ескадрила. От Вашингтон се вдигнаха още самолети. На борда настъпи раздвижване. Междувременно, Вайкинг забави ход и големите предни врати се разтвориха. Още веднъж в корпуса нахло вода и Спрингфилд бавно изплува навън. Но вместо да се насочи към оперативна група 79, подводницата поев в друга посока. А на упразненото място в на Вайкинг, неуморните нановируси вече строяха двойник на Спрингфилд, използвайки наученото през последните няколко часа. Засякохме противник, докладваха от ЕА, че, колко са, попита командират на ескадрилата, 24. Какво са ни пратили? Приличат на Ф, но, но, има някакви различия. Какви? Не мога да определя. Просто ми изглеждат променени. Страхотно. Командират обмисли ситуацията. Най-вероятно това бе е дефанзивна група, пратена да пресече атаката. Шахмат 6. Повика той пилота на един от неговите Ф. Тук, шахмат 6. Приемам. Говори, първи. Имате посрещачи. Постарайте се да ни почистите пътя. Приемам. Разбрано. Първи. Командират изпроводи с поглед няколко «Ф», които се отделиха от главната група върху пламъците на форсираните двигатели, къде е този «Холкай» от «Вашингтон», обърна се командират към «Стенис», западно от вас, по високо «Курс» към нашата позиция, докладваха от самолетоносача. Намеси се още един глас на капитан Робинет, съсредоточете се върху атаката, първи. Ще изпратя един от моите «Ф», за да се погрижи за него. Пилотът на изтребителя, пратен да свали неприятелския, Холкай, летеше с максимална скорост към далеч побавния самолет, който доближаваше флотската група. Не се безпокоеше от предстоящия сблъсък, защото самолетите от типа Холкай не носеха въоръжение. Той повдигна предпазителното капаче и постави пръст върху спусъка на 20-мм многостволова гъртечница. Вече виждаше разузнавателния самолет, който не правеше никакви опити да се измъкне и летеше право към него. На разстояние около 1500 метра пилотът натисна спуска и го задържа две секунди, преди да извие надясно. Ник, преди да се разминат, забеляза трасиращия откус, който попадна право в противниковия самолет. От корпуса и крилата, от местата, където се забиваха 20 мм куршуми, отхвърчаха и три парчета. Какво става, Диавол го взел, промърмори пилотът, забелязал, че монтираният върху фюзелажа на Холкай, Ротодум се отдели от корпуса и продължи да лети, докато самолетът кил на нос и се насочи стремително към океанската повърхност. Врещеният пилот направи лязък за и се върна обратно. Когато наближи отново мястото на сблъсъка, видя, че Ротодумът се разпада бавно във въздуха, превръщайки се в черен облак. Пилотът включи радиовръзката, но не чуваше нищо, освен статично пращане. Смени няколко частоти със същия резултат – изгубихме връзка с първо. Робинет се завъртя в креслото – какво? Я повтори – изгубихме всякаква връзка – сър. Садком – високочестотна – всичко. Робинет погледна назад. В другия край на стаята имаше прозрачен гласов екран, на който нанасяха позицията на оперативната група и противниковите единици. Дистанцията помежду им се скъсяваше бързо. Капитанът Трастър си обеспокоено глава. Пилотът на летящия отпред в облещи, когато пресрещащите ги самолети внезапно се изгубиха от екрана. Ей, някой засичали противника. Приемам, няма ги, нищо не улавям. Радърът ми е повреден, лишени от радари, изтребителите от стенис бяха принудени да търсят целите си визуално. Това съвсем не беше лесно при полет със скорост 1200 км в час, особено когато тези цели се приближаваха в насрещен курс и със същата скорост. Ето там, извика командират на ескадрилата и стреля с картечницата право в размазаното петно, което се носеше насреща му. В следния миг двете групи ФС разминаха във въздуха с комбинираната скорост от над 2000 км в час. Изумените пилоти едва успяха да завъртят глави, проследявайки противниковите машини, които изглежда нямаха никакво намерение да ги атакуват. Пътят към Вашингтон бе чист. В изблик на гняв в Робинет удари с юмрук под ложката на креслото. Бяха слепи, отрязани както от штурмовата група, така и от охраняващите ги самолети. Можеше да се надява само на опита и подготовката на своите хора. Командирът на ескадрилата по командването на операцията. Лишени от връзка, не им оставаше друго, освен да прибегнат до възможно най-простата тактика. Всички щяха да го следват и да правят това, което правеше той. Забеляза от два масивни силуета на хоризонта. Командирът веднага се досети, че това са техните цели. Докато зареждаше бомбоносителя, той понави огледа небето за въздушна защита, но не забеляза и следал такава. По време на краткия инструктаж преди операцията командирът на ескадрилата бе разделил двете цели между самолетите. Той насочи носа към «Вашингтон» и с облегчение забеляза, че изтребителите, на които бе отредена атаката срещу «Джар Вайкинг», се отправиха към своята цел. Без радар и при отсъствие на въздушна защита най-добрата тактика бе да се снижи бавно право към целта и да освободи бомбите, когато се озове над нея. Възнамеряваше да използва механичния мерник, монтиран в предната част на кабината, за случаи като този, когато отказваше радарът. Той вдигна зад крилките и редуцира дроселите. Приближаваше се бързо и вече можеше да различи отделни подробности на Вашингтон. На палубата се виждаха изредно подредени самолети. Забеляза някои промени в надстройките и най-вече по радарните инсталации. След това забеляза хората. На площадката за излитане имаше поне стотина души – мъже, жени и деца. Повечето от възрастните бяха облечени в лодски униформи. За миг командирът бе завладян от колебание, но това бе достатъчно да прелети, следван от ескадрилата, покрай грамадния кораб, без да бъде пусната нито една бомба. Същото се случи и с групата, която трябваше да атакува – Джар Вайкинг, дяволите, изруга командират, докато описваше широк завой. Готвайки се за втори опит. Опита се да си внуши, че друг изход няма. Следван от ескадрилата, той зае позиция и плавно започна да се спуска, готвайки се за втора атака. Този път изравни носа, вкара носача в мерника и пусна бомбата точно когато прилиташе над средата му. Веднага след това е дясно и погледна през рамо, за да провери какъв е резултатът. Бомбата избухна на 200 метра над кораба. Командирът не спираше да ругае, докато наблюдаваше как свръхмощните бомби на неговите подчинени постигат същия резултат. В просторния хангар под палубата на Вашингтон, един силов генератор, подобен на този от Великденския остров, но с по-малки размери, се въртеше бавно около устата си, създавайки непробиваем щит около самолетоносача. Същият генератор бе монтиран и на борда на Джар Вайкинг. Пришпурвано тревожния звън на алармата, капитан Робинът изтича на мостика и вдигна глава към небето. От юг се приближаваше цял роят черни точки. Не му оставаше друго, освен да гледа безпомощно, докато командирът на отряда за въздушна защита извиваше, за да пресрещне атакуващите, тъй като не разполагаха с функциониращи радари, изтребителите от въздушната защита трябваше да прибегнат до своите картечници. Като се имаше предвид, че летяха със скорост от егнома и че противникът ги приближаваше с 1000 км в час, щеше е като да се опитат да вденат конец в игла, докато се носят в кола със 150 км в час. Тъй като разполагаха само с една възможност, изтребителите откриха огън отдалече, раздирайки небето с дълги, трасиращи от коси. Като по чудо един от вражеските фБ бе ударен в крилото където цъфнаха грамадни дубки, но микроскопичните нанотехници ги поправиха незабавно. Останалите 11 изтребителе наведоха носове и увеличиха скоростта, като пет от тях избраха «Стенис», а останалите се отправиха към помалките цели от оперативната група. На борда на «Стенис» разполагаха само с 4,20 мм зенитни оръдия, «Вулкан Фаланкс» за близка защита. Ескортиращите го кораби бяха потежко въоръжени и тъй като заемаха външния периметр, те първи откриха огън. За нещастие имаха същия проблем като истребителите, зенитните оръдия бяха снабдени с радарно насочване, което в случая бе безполезно. В аварийни случаи като този можеха да използват механичния мерник и ръчно насочване. От крайцера, Чамплейн реализираха директно попадение в кабината на един от пикиращите Ф, убивайки на място пилота. Изгубил контрол, изтребителят описа няколко спирали и се вряза в океана. Робинет наблюдаваше въздушния бой от мостика. Още преди първата експлозия той вече се досещаше какъв е планът на противника. Първи пострада, Чамплейн. След като един фът се заби в мостика и изби целия команден състав, камикът Зе, възклик на Робинет и в същия миг още няколко фът се спуснаха върху ескортиращите кораби. Един от тях изви лязко, снижи се над водата и се насочи право към неговия мостик. Робинет виждаше ясно трасиращите линии от зенитните оръдия, които се опитваха да го свалят. Секунда преди този да достигне мостика, горивните резервуари под крилата му се отвориха и отвътре блик на черна мъгла. След това изтребителят се заби в палубата. 40 минути бяха необходими на ескадрилата да се върне при оперативната група. Командирът прав описа крътнат корабите. Някои от тях бяха понесли известни поражения, но всички се държаха над водата. Опита да се свърже с тенис, но радиовръзката беше прекъсната. Той се спусне над площадката на авионосеца и остана изненадан, когато не видя никого там. Нямаше ги сигнализиращите офицери, които обикновено ги насочваха при кацане. Отблизо се виждаше, че мостикът бе пострадал сериозно. Командират описа още един кръг, следван от останалите изтребители. Всички летяха в резервното си гориво, подяволите, изруга тихо командират. Не му трябваше сигнализиращ офицер, за да се приземи. Беше го правил стотици пъти на различни самолетоносачи и имаше достатъчно опит. Изравни полета, редуцира дроселите и се спусна точно на мястото, където трябваше да го закачи спирачното въже. Всичко мина като полноти. Въжето го дръпна яско и самолетът закова. Командират се подаде навън и отново изруга. Никой не бързаше да изтегли самолета, за да освободи място за следващия. Той разкопча колана, измъкна се от кабината и скочи на палубата. Чувстваше се странно самотен на това място, което обикновено кипеше от трескава активност. Изведнъж забеляза, че пораженията върху мостика са намалели, сякаш за изминалите няколко минути някой се бе заел да го поправя. От близката врата се показа един моряк и тръгна, олюлявайки се, към него. Беше протегнал ръце, се изтъклен и празен поглед, а отзад идеха още. Командират се извърна и затича по пистата към кърмата. Следващият го пилот му се спускаше на тавил за да провери ситуацията. Командират размаха ръце, давайки му знак да се спасява както може. 20. цянлин Лин, Китай, Чанг Чи коленичи пред голямата черна порта и примера му последваха още 200 излиянци с дълги до земята мантии. Един по един всеки от тях приближаваше вратата и пъхаше копието си в съответния отвор на около метър от земята и малко в страни от цепнатината. След това аирлиянецът отстъпваше назад и падаше на колене. Когато и последното копие, или събя, заеха местата си, портата започна да свети. Златисти пръстени се появиха в основата й и плъзнаха нагоре. Големите врати започнаха да се отместват и присъстващите склониха почтително глави. Лексина се просна на Земята и сътрудниците ѝ последваха нейния пример. Тя дръзна да повдигне глава едва когато вратите се отвориха напълно. Върху сребърна люлка, в ултар от прозрачен кристал бе положен един единствен черен цилиндър. Капъкът на цилиндъра се отмести назад. Чанг -чи застана в дясно от ултара, взе една мантия и се поклони с протегнати ръце. Една шестопраста, извънземна ръка се повдигна и с ръба на цилиндъра. Отвътре се показа върлинеста ирлиянец с буйни червени коси. Той премет на дългите си крака през края на цилиндъра и пристъпи отвън. Артът се изправи в цял ръст, а Чанг Чи застана до него и го наметна с мантията. Чанг Чи извика нещо на ирлиански и двестата корта ди отвърнаха в един глас. Лексина почувства, че цялата се разтреперва. Сълзи се стичаха по бузите и това бе мигът, който хората и бяха очаквали повече от 200 поколения. Вече нямаше да се казват нези, които чакат зона 50 и 1 Невада. Лари Кинсейт следеше движението на скалеца на търкот върху главния екран на куба, но мислите му бяха погълнати от задачата, която му бе поставила челу. Компютърът бе проверил всичките 24 точки в различни комбинации, но досега без никакъв успех. Лари го препрограмира така, че да използва за като първа отправна точка и Цианлин като втора. Вече обмисляше възможността стражите в тези точки да са били преместени там едва след създаването на координатната система, но тогава всички усилия изглеждаха безсмислени. Трябваше да се опре на нещо, което можеше да се провери, иначе нямаше да стигне до никъде. Дори координатите да бяха променени заради друг цифров код, например, все пак трябваше да се получи известно съвпадение, макар и с различия в отправните точки. Единственото изключение бе при постепенен цифров код, където промяната в числата зависеше от някаква първоначално определена стойност, но тогава задачата ставаше прекалено сложна. Във всеки от изброените случаи той беше в задъне на улица. Имаше чувството, че решението е пред очите му, но просто не можеше да го види, ще бъдем там след 15 минути. Гласът на търкото отекна отговори в заседателната зала, пригответе копия от преведената част на ръкописа на Бъртън. Интересуваме най-вече има ли нещо за мисията, ще бъде направено. Обеща Яков, чакаме те. Говорителят замлъкна и Руснакът се обърна към челу. Новината, че групата на космонавтите е загинала и че дъмка в ръцете на сянката на Аспасия едва ли можеше да допринесе с нещо за промяна на и без това мрачното настроение в Куба. Все още не сме открили нищо полезно, с което да му помогнем. Нямаме представа какво върши Граалът, знаем само, че вече е в ръцете на сянката на Аспасия. На екрана в Куба се показа летишната площадка отгоре, където една видеокамера проследяваше последните секунди от полета на скакалеца. Лари Кинсейт погледна бегло към него, заед свъртящата се сфера, върху която продължаваха да блещука 24-те червени точки. Когато започна да работи за космическата програма, беше някъде в началото на 60-те. Неговият пряк ръководител обичаше да акцентира върху метод за анализиране на проблемите, който той наричаше реверсивно мислене. Ако е един инженер се натъкне на проблем, който не може да бъде решен за разумен период от време, идеята е да се опита да погледне на проблема от обратната страна на тази, която е използвал досега коя бе обратната страна на една точка върху сферата запита се Кинсейт. И тогава я видя, майк Търкото сещаше главата си като пълна с пясък. Който се стича през тесния отвор на пясъчния часовник. Здравей, приятелю! посрещна Гояков и го сграбчи в прегръдките си, веднага щом се измъкна от скакалеца. Не ми изглеждаш добре. Хангарът бе почти пуст, рязък контраст на кипящата активност от предишния път. Какво ново? попита го Търкот. Разполагаме с превод на по-голямата част от ръкописа, информира Гояков. Той махна с ръка да тръгнат към асансьора. Узнахме някои интересни неща, но точното предназначение на граала и местонахождението на мисията все още не са ни известни. Великденският остров, попите Търкот, след като се затвориха вратите, нито вест от Кели Рейнут след последното съобщение. Тюлените не са се върнали и вероятно трябва да ги смятаме за изгубени. На всичко отгоре нямаме връзка с оперативната група. А сателитното проследяване, корабите са си там, отвърна търкот, просто не отговарят на повикванията. Част от самолетите, които се вдигнаха от «Стенис», летят към вашата база в Хавай. Разбира се, боривото няма да им стигне да се доберат до там. Вашите хора от Пентагона пращат танкери, за да ги заредят във въздуха, но според майор Куин изтребителите ще паднат преди да пристигне помощта, но защо не са катнали на «Стенис» попита учудено търкот? Защото, приятелю, според нас на новирусът вече се е добрал до оперативната група, цялата ли е в техни ръце, така изглежда, какво пък, махна с ръка Търкот, това е работа на Пентагона. И Яков повдигна изненадано вежди, дънкан е в ръцете на сянката на Аспасия, заговори уморено Търкот, сега той контролира събитията. Ако го спрем, ще спрем водачите и всички останали, така поне се надяваш, подхвали Яков, Китай. Сети се Търкут, никакви новини оттам. Търкут се облегна на гладката метална стена. Думите на сянката на Аспасие отекваха отново и отново в съзнанието му, внасяки допълнителен смут. «Значи не знаем какво да правим!» Промърмори той. Така изглежда. Разпери ръце Яков. Вратата на асансьора се отвори и се появи Лари Кинсейт, размахал възбудено някаква разпечатка, открих я. Точка. Кое? Попита Търкот, заразен от неговото вълнение, координатната система. Тази, която преведе Челу. Някои от точките са за примамка, или може би там е имало нещо, което е било преместено, Ногиза, Великденският остров и Цианлин, Лин, всичките съвпадат. Има и други местенца, говореше бързо и едва си поемаше дъх между отделните думи. Мисията, попита обнадеждено Търкот, вероятно е една от тези точки, но не знаем коя. Нека ви покажа с какво разполагаме, Кинсейт ги поведе към заседателната зала. След като се настаниха около голямата маса, той намали светлините и постави разпечатката върху проекторната машина. На екрана се показа обемно изображение на Земята и наложена върху повърхността и координатна система от 24 точки. Няколко от тях бяха очертани в Диза гиза, посочи Кинсейт, първата с лазерния показалец, Циан Лин. Великденският остров, Тиахуанако в Боливия, където, Меджик, е открил стража, преместен в последствие в Дълси. Нгоро-нгоро, ето ги всичките, очертани в кръгчета, как успя, попита, челу. Кинсект Кинсет се усмихна, кодирани са, но по толкова прост начин, че бързо открих ключа. Точките, които ни е оставил Нейбингър, наистина са част от система която обаче отговаря на вътрешната земна повърхност, проектирана през планетата на обратната страна на глобуса. Търк отместеше поглед по точките. Няколко от тях бяха в близкия изток, недалеч от Гиза. Когато разшири кръга, видя и други в Азия, Европа и Африка, всяка една от тях можеше да е «мисията». Някой има ли представа кое от тези места може да е «мисията», изрази той гласно мислите си. Усмивката на Кинсейт изгуби от блясъка си, е, както казах, някой от тези вече може да се пусти. Има две-три в средата на океана. Разпечатах ги, за да може да проверим всичките. Исках да съм сигурен, че не съм сбъркал в изчисленията. Чело също разглеждаше картата, ще трябва да се отиде до всяко от тези места. Много са. Въздъхна търкот, няма да можем, той бе прекъснат от професор Муалама. Всички бяха забравили чернокожия учен, седнал зад един от компютрите. Мисля, че знам къде е мисията, професорът се приближи към екрана и протегна пръст към една от точките. Ето тук, на планината Синай, търкоткин на обнадеждено. Това бе посоката, в която бяха изчезнали двата вертолета, малко преди да бъде свален американскията ОХКС. Но защо там, кабала, подскочи Яков. Той се обърна към Търкот, в една от главите на ръкописа се казваше, че граалът и кивотът били отнесени в планината Синай, след като юдеите напоснали Египет. Планината Синай се споменава и на друго място, в главата, която току-що преведох, намеси се професор Муалама, да я видим, каза Търкот, забрави умората си. На големия екран се появи поредната глава от превода на Муалама, ръкописът на Бъртан, 8 глава, бях пратен в Дамаск. За да изпълня дълга си към короната. Все пак разполагах с достатъчно свободно време, което прекървах в пътешествие из страната. Омая ме една жена, не ми се беше случвало от младежките години. Видях я за кратко една вечер, озарена от светлини на прозореца на втория етаж, докато се разхождах по някаква улица. Никога до тогава не бях съзирал по изящни форми. Заинтригуван и увлечен, проявих интерес кои са обитателите на тази къща и скоро узнах, че принадлежала на един много заможен търговец. Под прикритието на консулските си задължения, поканих в този търговец още едния ден. Името му беше Ибрахима Луизъс. Жената, както скоро научих, беше негова държанка. Той долуви интереса ми към нея и според обичая, разпространен в тази част на света, ми я предложи. Казваше се Казин, прекрасна жена, рожба на екзотична смесица от арабска и френска кръв. Водехме неуморни и интересни разговори, тъй като тя познаваше, от кариерата си на куртизъмка всички важни мъже в Дамаск. Скоро открих, че интелигентността е превъзхожда дори блясъка на нейната красота. Оказа се, че изучава страстно всякакви религиозни писмени източници, от Библията, Престората и Корана до Кабала. Някои от възгледите и поспорни въпроси бяха изключително интригуващи, но един ден тя спомена име, което накара кръвта ми да замръзне. Обсъждахме хората с власт в града и страната и тя каза, че познавала мъж, който притежавал неизмерима сила, но винаги се в сянката, та мълцина знае ли дори как изглежда. Добави, че името му е Ал Иблис. Разказах и за срещата ми с Ал Иблис в Медина, но премълчах какво произвезе от нея. Едва тогава Казин подхвърли, че мястото, откъдето управлявал, се наричало мисията. Когато се поинтересувах, известно ли и е къде се намира това място, тя постъпи много странно. Изправи се и изрецитира няколко изречения, а сетне добави, че ще получа отговор, ако разбера откъде са те. Думите й бяха, пазете се да се не качите на планината, нито да се допирате до подножието й, всеки, който се допре до планината. Ще бъде предаден на смърт, ръка да се не допре до него, а са камъни да го убият, или състрела стрела да го застрелят, добитък ли бъде, или човек, жив да не остане. Исха, 19. В заседателната зала цареше пълна тишина. И Яков чукна с пръст по клавиша, но това бе краят на текста. Търкот се завъртя на фокула и погледна към лалама, къде е останалото, още не съм го превел. Търкот блъсна с юмрут по бюрото, нали спомена планината Синай, къде се говореше за нея, защото не знаеш откъде е цитатът, отвърна спокойно Муалама и сякаш поле със студена вода, гнева на Търкот, и откъде е, намеси се Яков, от Стария Завет. Изход, глава 19, Търкот кимна бавно, значи планината Синай, повтори той замислено, точно така, усмихна се Муалама. Търкот погледна към майор Куин. Искам всичката налична информация за планината Синай, да е готова за вчера, вече работя по въпроса, на Коин, чието пръсти бягаха трескаво по клавиатурата на лаптопа. Търкот стана и тръгна към вратата, като нареждаше пътъм на Коин, до пет минути да ме чака готов за полет с скакалец, да сложат на борда един тактически боен скафандър мой размер и мъка. Постарай се да ми осигуриш максимална огнева поддръжка, когато пристигна в Синай, той извади сателитния телефон, ще се свържа с шереф да ни прати войници и машини, Яков и Коин вървяха след него. Когато вратата се затвори, в залата останаха само Челу и Муалама. Старата китайска професорка поклати глава. Какво има? Попита я Муалама. Мъже, отвърна Челу. Първо действате, после мислите. Предлагам ти да се заемеш с превода на останалата част от ръкописа. Уверен съм, че Казин е имала предвид планината си най... Заяви малко троснато му алама. съгласна съм с теб. Но никой не спря да помисли върху това, което току-що прочетохме. Защо тази странна жена ще издаде толкова лекомислено местонахождението на «мисията», след като информацията е била пазена строго в продължение на хилядолетия? И другият въпрос – откъде е знаела за нея? Очевидно Бъртън също не се е замислил на това. Трябва да открием истинската причина? Инак историята ще се повтори отново, какво всъщност търсиш? Попита Ямуалама. Челу бе изненадана от тона, с който каза тези думи. Искам да узная истината, за да можем да продължим напред. Истината, на лицето на Муалама се появи странна усмивка. Ти работиш за артът, нали? За никого не работя. И аз съм като теб, археолог, който тогава защо толкова настояваше човечеството да се съюзи с Артът, прекъсна я Муалама. Просто смятам че това ще е най-мъдрото поведение, разпитваха мен, заговори Муалама, като посочи с пръст през рамо, но не и теб. Какво те накара да идеш в Цянлин? Как получи разрешение, каквото не са давали никому от хиляда години насам, той се наклони напред, принуждавайки старицата да се отдръпне. Мисля, че лъжете, госпожо професор. Без да каже повече нищо, Муалама се върна при ръкописа. Челу отново забеляза капка кръв по тухото му. Тя по-бърза да излезе от заседателната зала и Малама остана сам. Точка-точка. 21 мисията, сянката на Аспасия стоеше неподвижно като мраморните колони зад него. Беше стиснал дръжката на меча с две ръце, а острието бе опряно в пода. Скъпоценните камъни върху дрехите му блестяха ослепително. Черните му очи бяха вренчени вече 10 минути в тялото на Лиза Дънкан. Тя също не помръдваше, и само лекото повдигане на гръдния й кош говореше, че е още жива. Лицето й беше отпуснато, вече не се гърчеше от болка, както когато ръката й бе пъхната в граала. Той знаеше, че това ще отнеме време, а так му времето сега бе най-скъпоценно от всичко. Получаваше постоянни запитвания от арианците на Марс чрез стража компютър. Не това го безпокоеше, а неясните сведения че марсианският страж се е заел с някаква дейност на червената планета, чието естество се сега оставаше скрито. Без космически кораби аирлиянците на Марс бяха безпомощни и сянката на Аспасия си даваше сметка за това. Ситуацията се бе променила и сега те или щяха да му служат, или да бъдат изоставени, както на времето бяха изоставили него. Ако имаше проблем, той идваше от Китай, както бе ставало и преди. Сиан Лин бе затворен в силов щит и сянката на Аспасия се опасяваше, че онези, които чакат могат да пробудят артът. Усещаше някакъв нетърпелив трепет, какъвто не бе чувствал много отдавна. Жадуваше да се изправи срещу водача на кортагите и да приключи този въпрос веднъж завинаги. Беше се сражавал и друг път с сянката на артът, в едни случаи бе побеждавал, в други – не, но накрая неизменно се възцаряваше примирие. А ето, че предстояше последната битка, и то са истинския артът. Но още поважен от всичко това бе Граалът. Затова чакаше и не откъсваше поглед от Дънкан, военно-въздушна база Хазерим, Израел. Вече сме вдигнали 8, кобри, които ескортират общо 5, блекхолка, в командоси. Шерев премести върха на молива по картата, летят на ниска височина над залива Акаба. Отковейт е излетел единача, добави търкот. Кобрите бяха штурмови хеликоптери, въоръжени с 20-мм картечници и ракети «Хелфайър» или «Той» и се управляваха от двученен екипаж. С тяхната огнева мощ, прибавена към тази на модифицирания АЧ, щяха да си осигурят достатъчно поддръжка, Засякохме вашия самолет на радара. на Шереф, според нашите изчисления ще бъде на планината си най-по времето, когато и вие сте там, колко души има на вертолетите опита Търкут, докато проверяваше космическия скафандър, шереф ги бе посрещнал с един раздръмкан стар джип, веднага кацнаха 50 от група 269 Търкут бе чувал за група 269 още по времето, когато служеше в специалните части в Берлин. Това бе на елитното подразделение на израелската армия, в която изискванията и подготовката открай време бяха на високо ниво. Шереф им даваше най-доброто, с което разполагаха, и търкот го оценяваше. Той пресметна на ум разстоянието до планината и стигна до извода, че разполага с още съвсем малко време, преди да потеглят със какаляца, за да се срещнат с самолета. Какви са данните от разузнаването за планината си най-попита Яков? Руснакът най-сетне бе свали плътния си шлифер, в пустинята бе топло и задушно и всички бяха изпотени. Лъскавият мъб който държаше в ръцете си, изглеждаше като детска играчка. Всичко, което мога да кажа, е, че се намира в средата на нищото, на път за никъде, отговори шерев. Моливът се премести на запад и после на юг от мястото, където се намираха вертолетите, изпря в центъра на долната част на Синайския полуостров, посещавал съм планината през 1973-та, по време на войната. Тогава отнехме Синайския полуостров от Египет. Но трябваше да им го върнем след мирните преговори. Трябва да призная, че и двете страни се държаха на почетно разстояние в джабалмоса, както я наричат местните. Суеверия повдигна Рамене Шереф, защото в действителност планината няма никакво стратегическо или дори тактическо значение. Успях да я разгледам по време на един делъгрейт, при който се опитвахме да заобиколим в фланг египетската армия. Дори не е най-високият връх в района. Катеринските възвишения на юг са доста по-високи. Да има, да няма 2500 височина. В подножието на планината е построен католически манастир. Мисля, че датира от 6 век, казва се Света Катерина и е основан от император Юстиниан. Знаем, че мисията е използвала римляните. За своите цели, Кимна Търкот, докато отваряше двете половини на скафандъра, може би са построили манастира, за да отличат вниманието от планината. Или той принадлежи на «мисията». По-скоро румеите, тъй като Юстиниан е император на Византия, наричана и Източна Римска империя. Бърет, възможно е. съгласи се Шереф, поисках да направят самолетни разузнавателни снимки, но на тях няма нищо подозрително, той метна няколко фотографии върху капака на джипа. Виждаше се пресечен, лишен от терен, с връх в центъра и още един, понисък, вляво, където Шереф бе поставил върха на молива, това е връх Катерина. Нищо интересно тук. Единственият начин да се стигне до планината Синай е по един стар път от брега, а ирлианците обичат да си крият съоръженията под земята, произнесе замислено Търгот. Шерев Кимна подходящо място за скривалище, също като димуна. Знаете ли, синай произхожда от името на един древен бог, син – бога на луната, който бил почитан от най-старите жители на този район. Някои бедуини и до ден днеше се преклонят пред планината, други се боят от нея. Как ще открием подземна база, след като никой досега не е успявал, мисля, че някой е успял, възрази Търкот. Какво е това, попита Шереф, като видя разтворение на две части скафандър, втора възможност да спасим доктор Дънкан и да унищожим мисията, отвърна Търкот. Той се напъха вътре и даде заповед на скафандъра да се затвори. Горната част се повдигна и залепи за долната. Звук нареди търкот. Улови края на въпроса на Шереф. Во правиш? Търкот се изправи. Чувстваше се поудобно от първия път, когато си бе сложил скафандера. Вдигна ръка и посочи скакалеца. Време е да се разходим до тази планина и да видим какво има там, зона 50 и 1. открих открихна вратата към заседателната зала и надникна вътре. Светлината беше намалена и тя забеле за приведение над компютъра му алама. Седеше неподвижно, не се чуваше и тръкането на клавишите. Права беше, гласът я стресна, за кое, попита тя, Бъртън не е спрял да помисли, преди да се хвърли в пустинята, за да дири мястото, за което му намекнала казин. Дай да видя, чело се приближи към екрана, ръкописът на Бъртън, девета глава. Не срещнах особени затруднения по пътя от Дамаск до Ерусалим. Там се присъединих към един керван, който потегляше на юг, покрай бреговете на Мъртво море. Пресякохме пустини райони, докато накрая стигнахме Акаба, селище на брега на залива, който носи същото название. Това бе и последната точка от маршрута на кервана. Заявиха ми, че на юг от това място няма нищо, заслужаващо внимание, там беше само Синай. Имах известни затруднения, докато се опитвах да найема неколци на бедуини, единствените, които скитат и живеят из тази безводна страна, за да ме отведат в сърцето на Синай. Зад стените на Акаба се натъкнах на група от 20 на номади, които се готвеха да тръгнат за пустинята. Бяха дошли до града да си купят някои необходими неща, най-вече амуниции за пушките. Въоръжени до зъби, препасани с ножове, тези хора наистина имаха свиреп и страховик изглед. Сред тях се чувствах като сред свои. Много пъти по време на моите странствания бях срещал такива мъже. Те живеят примитивно и се придържат към определени, строги правила, за да оцелеят в своята сурова страна. Както бях постъпвал и преди, не им разкрих целта на моето пътуване. Аз само споменах, че искам да посетя манастира, разположен в подножието на една свещена планина. Наистина възнамелявах да отида до манастира, тъй като се надявах монасите там да знаят нещо повече за планината, в която живеят. Бедуините ме приеха, споделиха с мен храната и постелята си, а на сутринта потеглихме. Вместо да следваме брега, както бях предпочитал много пъти по време на предишните ми пътешествия из Африка, бедуините се отправиха към вътрешността на полуострова веднага, щом напуснахме Акаба. Познаваха като дуанта си пътя от един кладенец до следващия, а това съвсем не беше най-краткият маршрут. Времето не значеше нищо за тези хора, пустинята и водата бяха поважни. Стори ми се странно и чудно, че бяха тръгнали да дирят хора от тяхното племе, за което се знаеше, че е в постоянно движение, какъвто е обичайът на всички номади. Но Таяба, старецът, който ни водеше, не изглеждаше обеспокоен от този факт. Нито за миг не се съмняваше, че ще открие из тези почтинаци племето и семейството си. Ако се окажат близо до манастир, света Катерина обеща да ме отведе там. В противен случай щеше да ме остави на произвола на съдбата и на милостта на Аллаха, както сам заяви, повдигайки рамене. След две седмици, доста кратък период, сравнен с 40 годишните странствания на Моисей, една сутрин съгледах очертанията на двата високи върха в мъгливата далечина. Два дни покъсно стигнахме манастира. Хората изглеждаха обезпокоени – понината Синай, или Джабалмоса. Както те я наричаха, без свято място, от което бедуините изпитваха боязън. Но освен това нямаха търпение да се срещнат с роднините си, които според Таяба трябваше да се нейде наблизо. Така и не можех да разбера по какво определяше. Сгушен в подножието на планината, манастирата е като твърдина, вдигната от дялани червеникави камъни. Останах разочарован от мунасите, малка групичка подивели мъже, които водеха примитивно съществуване в една скалиста и негостоприемна страна. Бяха толкова невежи и объркани, че дори взеха да спорят помежду Мойсея и идвал тък му на планината Синай. Нямаше никаква полза от срещата ми с тях. Те бяха марионетки, виждах го в очите им, както трябваше да го зърнах преди това в красивите очи на казин. Но бях твърде нетърпелив. Над мен се извисяваше планината си и сякаш ме приканваше и аз отново не обърнах внимание на това, което ставаше наоколо. Таяба предложи да се качи с мен в планината. Тръгнахме призори, имаше една тясна пътека, която се виеше нагоре между канари и забери. На места беше почти непроходима. Изминахме две трети от пътя догоре и излязохме на билото, но там бяхме принудени да спрем. Пътят ни препречваха две дозини мъже с черни на метала и дълги копия. Острите им наконечници лъщяха под светлините на палещото слънце. Зад тях най-накрая нарастърчеше някаква зловеща и заплашителна фигура. И друг път я бях виждал и сърцето ми трепна в предчувствие, че ще се случи нещо неприятно. Добре дошъл, мистър Бъртън, прокънля гласът, потвърждавайки опасенията ми и аз почувствах тръпки по гърба си. Ау и близ, той се приближи. Е, сега ще ми кажете онова, което трябваше да чуя отдавна, но аз не, подхванах, ала той ме спря с жести и се наклони така, че само аз да го чувам, искам да зная къде е гралът. И ако отново са го върнали в залата на познанието, както вече подозирам, трябва да разбера къде е ключът. Уверявам, вие, че ще ми кажете всичко, което ме интересува, той махна на хората си. Един от войниците пристъпи напред и хвърли на тъпка на кесия на Таяба, можеш да си тръгваш вече, посъветва го Ал Иблис. Свърши, каквото се искаше от теб, и ти беше заплатено, какво ще правите с него, Попита Таяба, не е твоя работа. Таяба положи ръка върху дръжката на закривената събя, аз делих с него храна и постеля, бедуини. ми, въздъхна с доседа Ал Иблис, умръзнахте ми с вашите обичаи. Това тук е моя територия, не ваша. Живея тук от преди прадедите и ти да научат какво е пустиня. Този човек е мой и ще правя с него каквото си искам. Беше ти платено, сега тръгвай. Ти ме излага, не отстъпваше таяба. Каза, че само искаш да говориш с него и че след това мога да го отведа обратно в акаба. Той се обърна лязко и тръгна надолу по пътеката. Право казва народът, подмет на през Рамо. Изложеш ли, тъпкано ще ти се върне? Той ме подмине и изчезна зад завоя. Облизах пресъхналите си устни, усещайки вълни от непоносима топлина. Казин, нали? Попитах, пресипнало. И тя е с вас. Той ме погледна насмешливо. Малка чаровница. А. Неустойма е. Знаех, че ще я харесате. И тя е сянка като мен. Двамата преживяхме доста превъплъщения. Изида и Озирис, Мордред и Моргана. И през цялото това време мисията е била тук. Не. Това е едно от многото места, където се е разполагала. Били сме тук и преди и пък ще бъдем, в бъдеще. Отведете го, нареди той. Двама от войниците ме сграбчиха за ръцете и ме поведоха нагоре по пътеката. Изминахме около 500 метра и стигнахме един скалист зъбер, който стърчаше от билото на планината като грамаден нос на кораб. Ау Блисни блесни чакаше в основата на зъбера. Носеше пръстен като тези на наблюдателите и вече го беше доплял до една в длъднатина в скалистата стена. Зад него се показа проход с широчина 2 метра. Знаех, че вляза ли в този тунел, няма да излеза жив. Но какво може да сторя? Войниците ме стискаха в с яките си ръце. Ал и близ прекрачи вътре и пота в тъмнината, сякаш го бяха погълнали самите адски врати. Войниците ме побутнаха към отвора. Този отясно внезапно извика и се завъртя, а очията му на кръв. Секунда покъсно чух пукот от огнестрелно оръжие. Метнах се на земята и се претърколих вляво. Последваха още няколко изстрела. Издърпах копието на убитие и такму на време, защото върху мен се нахвърли друг войник. Промуших го в корема, като нанизана на шишриба. Изправих се и в същия миг въздухът бе разцепен от бойните клясъци на бедуините. По пътетата към мен тичаше таяба, следвано дозина от хората му. Останалите стреляха от скалите, войниците не можеха да издържат на остремния натиск на свирепите обитатели на пустинята. По-бързай, поткани ме таяба. Без да губя време се втурнах подире му. Над нас небето внезапно притъмня и над планината се извиха облаци. Прокън грамотевица, блеснаха ослепителни светкавици. И всичко това за не повече от минута. След като през целия ден имахме само ясно, синьо не бе. Неколцина от бедуините завиха оплашено, но тая бъг изгълча и продължихме надолу по пътеката, този човек беше наш гостенин, обясни им накратко. Бях съборен на земята, когато внезапна светкавица повали един от бедуините пред мен. Надигнах се, но спрях оплашен, от човека бе останало само черно, изгора петно. Таяба изруга, вдигна старата си крамъклика и стреля право нагоре в небето. Нова светкавица и още един от номадите падна обгорен. Докато стигнем долината, останахме само аз и таяба. Качихме се на камилите и ги приспорихме в пустинята, а бурята остана зад нас, сякаш не можеше да се отдалечи от планината. Така и не мога да си обясня защо бях по-щаден, но от този момент нататък бях изпълнен с дълбоката увереност, че съществува сила. Поголяма от тази нестранните същества от други светове и техния черен сфинкс. Сила, която ме запази горе, в планината, в онзи съдбовен ден. Видял съм много странни и чудати неща през разпътния си живот, но никога няма да забравя този ден, защото тогава възвърна вярата си не в живота след смъртта или в някоя религия, или в боговете, за които съм чувал, а в самия човек. Тая ба се върна да ме спаси, защото вярваше в своите обичаи. Неговите хора загинаха заради тази вяра. Тогава си дадо сметка, че вярата на един човек е страшна сила. Сълзи се стичаха по бузите на чело. Тя си спомняше студентите от площада Тянанман, които бяха загинали, защото вярваха в идеите си. Помнеше и унези, които не стигнаха до края на дългия поход, но когато почувстваха, че губят сили, даваха храната си на другите. Сателитният телефон в средата на залата прекъсна хлипането и с пронизителния си звън. Професор Муалама се пресегна през рамото й и натисна копчето, говори Търкот. Узнахте ли къде е разположена мисията, знаем нещо повече, къде точно е входът, въздушното пространство на такава. Търкот прочете последната част от превода на бърта ръкопис ръкописна екрана на монитора в скакалеца. Носеха се ниско над лазурните води на морето. И Яков и Шереф четяха, надвесени на рамото му, вече знаем къде е входът, заяви Търкот, когато стигнаха до края на превода. Той започна да проверява системите на скафандъра. Ще предам информацията на моите хора. Надигна се Шереф, зона 51. Майор Куин не беше мигвал близо 80 часа и ръцете му трепереха, докато надигаше чашата с кафе. Намираше се в дъното на Куба и наблюдаваше на големия екран събития които се случваха в най точки на света. Купища документи от различни периоди на съществуването на зона 50 и 1, бяха натрупани пред него, но нямаше кой да ги прегледа, защото персоналът в Кубал давна не достигаше. Една тънка кожена папка с износени и захабени ръбове привлече вниманието му. Той се пресегна и я извади. Първото, което забеляза, бе пречупения кръст на корицата. Едва тогава се досети, че тази част от документацията Яков и Търкот бяха донесли от московските архиви. Документите вътре бяха на немски. Вероятно ги бяха пратили за превод в отдела по разузнаване, но тъй като той бе закрит, отново се бяха върнали при него. Опитвайки се да посъживи спомените от четирите години немски колеж, плюс стажа в Штутгарт, Коин започна бавно да чете. Той веднага разбра, че документът в ръцете му се отнася за отпашни, странното извънземно същество, което търкут и Яков бяха видели в четвърти отдел в Русия, но пренесено там от Берлин в края на Втората световна война. Според този доклад двете странните отца били намерени през 1934 от една нацистка експедиция до Тунгуста. Те имали сферични тела, глава с множество очи и псевдоподи, излизащи от централната секция. От първо Куин се изненада как немците са успели да проникнат толкова навътре в Русия. Но поважният въпрос беше какви са тези опашни? Дали са реалиенски животинки? Нали това бе казал генерал Хемщат на Яков малко преди да умре и без спомена от Унгуста. Куин прегледа документа, който представляваше резюме на експедицията. Опашни бил открит сред останките на разбит извънземен летателен съд. Вниманието му привлече един параграф почти в края на страницата. Там се изброяваха жертвите на експедицията, общо петима мъже, без да се оточливат причините на смъртта, дали живота си за делото на фюрера. Коим прелисти до край документа, търсейки някакви сведения за загиналите. И ги откри, почти в края на доклада. Мъжете били заразени от нещо, определено от създателя на доклада като извънземна инфекция. Оказало се, че единият от опашните бил още жив, макар и замразен, и вероятно заразяването е станало при опите да го размръзят. И пекимата пострадали били застрелени от своите другари, за да не се разпространява инфекцията. Коин прегледа на бързо останалите страници в доклада, но нямаше повече сведения за живия опашни и. двата били отнесени в Берлин. Коин се облегна назад и зарея поглед из залата, почуквайки замислено по папката. Нещо се беше случило преди повече от 60 години в тунбуска. нещо толкова ужасно, че дори не бяха посмели да го оставят в доклада. Какво, по дяволите. представляваше този опашнии. Той бе отвлечен от мислите си, когато някой обяви, че са пристигнали нови данни за штурмовата група, която летеше към планината Синай. 22. Мисията – планината Синай – масивната дървена врата изскърта и бавно се отвори. Сянката на Аспасия се извърна с разкривено от гняв лице и понечи да вдигне меча. Тък му обработваше информацията, пратена от стража на Великденския остров. Атаката се бе овенчала с пълен успех и военната им мощ сега бе почти отвоена. Вече се изпълняваше следващата фаза на операцията. Инициативата беше в негови ръце и той знаеше как да я използва. Наредих да не ме прекъсвате, но, господа Ю, по колеба се часовоят, към нас се приближават хеликоптери. Много наброй от Израел, сянката на Аспасия и Изруга. Стиснал меча, той се надигна и излезе забързано от стаята, от предплетяха, кобрите, на по-малко от 5 метра над скалите и пясъците. Пилотите имаха опит в бръснещия полет от наказателни операции по улиците на Бейрут, където от всяка сграда можеше да ги дебне базука. В сравнение с Ливан, сегашната ситуация им се струваше като разходка по лазурния бряг. На километър и половина за тях се носеха ПТ, блекхолка, натоварени с едно елитно подразделение на Израелската армия. Членовете на група 269 бяха ветерани от многобройни специални операции в един от край време размирен регион на света. Бяха въоръжени с последен модел автоматични пушки, тейвер, а в раниците им имаше пластичен взрив. Не знаеха точното естество на предстоящата операция, но тъкмо в момента Шереф им обясняваше по радиото на къде летят. Към планината Синай, трябваше да се взриви една врата в подножието на скалист зъбър. Мястото означаваше нещо дори за тези свикнали да гледат смърта в очите войници. В тяхната родина това място беше свещено. Значи нямаше да преследват опасни терористи, нито да застрелят някой врат на страната. Предстоеше им безпредседентна операция, макар да не бяха съвсем сигурни каква точно ще е тя. Последните думи на Шерев попаднаха право в целта. Задачата ни е да открием и приберем Граала и старозаветния кивот. Какво? Подскочи командират на групата, сякаш не беше повярвал на ушите си. Граалът и кивотът. Намерете ги и ги докарайте обратно. А също камъните Орим и Тумин. Имали заложници? Попита командират. Една жена. Американка, доктор Дънкън. Направете всичко възможно да я спасите, а останалите да бъдат избити. По сателитния телефон им предадоха последните снимки от най-близкия шпионски спътник. Търкот прехвърли изображението върху дисплея на шлема, после го увеличи, западният край. Каза той на Яков и Шерев, не виждам, повдигна рамене рамене Яков, там има една стърчаща сянка. Това трябва да е заберат. Танитката линия с очи откъде минава пътеката. Шеф предаде в хеликоптерите точното местонахождение на зъбера. Водещата кобра ще при целта до 3 минути, информира той Търкут и Яков. Търкут междувременно се свърза с мереча на приближаващия към района Ача. На 2000 метра над Синайския полуостров капитан Деби Макумбър улови повикването на Търкут и отвърна със в глас: Тук, спуки, 49. 4-9. Приемам. Пред себе си Макумбър имаше два екрана. На единия се виждаше изображение от предната радиолокационна система за прехват и оказване на целта ААК, а на втория – от системата за огневи контрола ПГ, същата, която се използваше и на изтребителите в Е. Деби се намираше в тясно, затворено помещение в предната част на товарния отсек на модифицирания че от едната и страна бе настанен офицерът за електронна борба, а от другата операторът по телевизионно и инфрачервено наблюдение, който следеше целите независимо от светлинните или климатичните условия навън. Три минути ще бъдем на 1500 метра над най-високата точка в района. Край, останалата част от просторния товарен отсек бе заета от уражените системи, които бяха насочени към левия борт на самолета. 25 мм многотевна картечница Гал, 40 мм оръдие ЛА и 105 мм оръдие С помощта на пулта за управление Макумбър можеше да командва огъня и на трите оръжия едновременно и по различни цели, при това със 100% точност. За по-малко от 20 секунди смъртоносните оръдия бяха в състояние да натъпчат солово всеки квадратен метър от район с размерите на футболно игрище. Макумбър разполагаше с два основни метода за насочване на урадията. Единият беше да задейства компютърна програма, използваща информация за целите от разузнавателните източници. Вторият беше ръчен, при който бе достатъчно да докосне чувствителния екран и урадията щяха да поразят точно мястото, което допираше с пръст. Макумбър беше завършила Военно-Въздушната академия и положи немалко усилия да бъде включена в тази операция. Тя бе първата жена, участваща в ескадрилата за специални операции, където се използваха самолети от типа А, чъ, Призрак. Всъщност Макумбър бе привикнала от малка с трудностите на живота. Родителите й бяха загинали в автомобилна катастрофа, когато беше на три и тя бе отгледана от баба си в едно ранчо в Монтана, Суров край, където за да оцелееш трябва да си силен. Една снимка на баба и бе залепена до дисплея, за вдъхновение. Засякохте или нашите приятели, попите търкот, приемам, виждаме ги ясно, отвърна макумбър, кобрите, летяха в колона, използвайки всички налични маскировачни средства. Товарните вертолети ги следваха на две минути полет. Това бе виртуозен пилотаж, тъй като разстоянието между перките и стените на каньона бе едва няколко метра. Но заради камуфлажните средства никой от пилотите не забелеза облака, който започна да се спуска от върха на планината. Търкот почувства първия прилив от адреналин. Скафандърът го притискаше плътно и за първи път си даде сметка за скритата в него сила. Създаден от «Меджик», под контрола на «Мисията», при използване на ирлиенски технологии, той вероятно бе най-подходящото средство за предстоящата операция. Търкот се обърна и потърси случай Яков. Руснакът се захили и вдигна нагоре палец. Шереф бе притиснал една от слушалките към ухото си и слушаше доклада на пилотите от штурмовата група. От време на време Търкот дочуваше пръщенето от сменящите се частоти. През прозрачния подтъркот виждаше на забените скали под тях. Надяваше се, че все още разполагат с предимството на изненадата. Внезапно пред тях изникна опашката на последния Блекхолк от колоната. Скакалецът извилия яско, за да избегне сблъсъка и се подаде на ръба на каньона. Товарните вертолети летяха със скорост от 40 възела, в колона един зад друг, подредени на равно разстояние. Пред тях бяха кобрите, които вече приближаваха изхода на каньона. Търкот вдигна глава и погледна напред, към стърчащия масив на планината Синай и черния облак, заболил най-високия връх, това не ми харесва, обади се Яков. Водещата, кобра, излезе от каньона и набра височина, насочвайки се към планината. Зад нея се показаха и останалите седем хеликоптера, които се разпръснаха, заемайки боен ред, товарните вертолети в каньона. Нареди търкот на шерев. Израелецът предаде заповедта, търкот превключи на инфрачервено наблюдение, но и сега не можеше да проникне в облака. Той излезе на частотата на самолета. Споки, виждаш ли нещо вътре в облака? Приемам. Скакалецът вече задминаваше водещата, кобра. И бе на по-малко от 5 км от планината, пред себе си Макумбър разполагаше с няколко изображения на планината Синай. Едно от телевизионната камера, монтирана на носа на самолета, което показваше картина с нормална, дневна светлина. Второто, от инфрачервения датчик, обикновено бе в състояние да прониква зад завесата на облаците и мъглата. Но това, което скриваше върха на планината, изглежда не беше обикновен облак, защото оставаше непроницаемо за инфрачервената камера, нищо не виждам, промърмори смутено макумбър, ето го заберат, посочи Яков. От билото на планината стърчеше нещо, наподобяващо човешки пръст, точно както го бе описал Бъртън. сега ще трябва да потхва на шерев, но думите му бяха прекъснати от ослепителна светкавица, която раздрава вътрешността на черния облак. Върхът и попад направо върху носа на челната – кобра. Вертолетът експлодира и горящите му останки се посипаха върху скалистото било. Останалите штурмови хеликоптери се разпръснаха. Последва нова светкавица и още един от тях бе поразен. Шереф крещеше по радиото, опитвайки се да координира действията на своите сили. Търкот се свърза с призрак, искам огнева поддръжка. Незабавно. Никога до сега Макумбър не бе стреляла, без да разполага с ясна видимост до целта, макар, призрак, да се славеше със способността си за оперативни действия във всяко време и при всякакви условия. Но през цялата си кариера и се бе налагало да работи с отвоени усилия, за да доказва способностите си в едно враждебно и презрително настроено мъжко обкръжение, а това означаваше наистина извънредна подготовка. Тя чукна няколко клавиша и на екрана се появи симулирано от компютъра изображение на планината Синай, така както бе картографирана при спътниковото наблюдение. Едно голямо, мътно петно в средата обозначаваше мястото на облака. Макумбър задейства по дозина програмни варианта за стрелба избрана и избрана е подходящия Откривам огън. Предаде тя на Търкот и натисна копчето за изпълнение на програмата. Търкот забеляза няколко светещи червени линии да се спускат от призрак към черния облак и в същия момент блесна нова светкавица и свали поредния хеликоптер. Линиите бяха откоси от 22 мм картечница. След миг ги последваха поетрите и накъсани пунктири на 44 мм урадие и 105 мм галубица. Търкот се пресегна и тук на шереф по рамото, слизаме долу, съобщи му той. Шереф стисна зъби, давайки си сметка какви можеха да са последствията от предстоящата заповед. Той включи радиовръзката до всички групи. Начало на атаката, штурмови хеликоптери, поддържащ огън, ударна група, десант и атака на обозначената цел. Оцелелите кобри преустановиха избягващите маневри и се отправиха към облака, като набираха височина. Товарните хеликоптери напуснаха устието на каньона и се насочиха към ставния зъбер. Още една светкавица свали четвърта – кобра. Но израелските пилоти не се поколебаха, макар да летяха право към смъртоносната паст. Кобрите откриха едновременно огън, сипейки картечен дъжд към върха на планината, който продължаваше да е под прицела на призрак, избухна още една – кобра. Товарните, Блекхолк, бяха само на километър от целта, давай, викна търкот на пилота на стакалеца. Сграбчи облегалките на седелката, за да не се претърколи от яското ускорение. Нова светкавица се зароди в недрата на облака, но този път се стрел направо към скакалеца. Шериф и Яков се отдръпнаха назад, вдигайки едновременно ръце пред лицата си, сякаш да се защитят от приближаващата се мълния. Тя ги удари. Корпусът на извънземния летателен съд потрепери, а Яков и Шереф изгубиха равновесие и паднаха. И двамата понечиха да се изправят, но подът бе наклонен под тостър и краката им се пръзаляха. Губим мощност, извика пилотът опитвам се да овладея машината. Търкот виждаше бързо приближаващия се масив на планината, към която падаха стремително. Той се пресегна, сграбчи Яков в механичната ръка, а с другата се вкопчи в дрехите на Шереф. Екзоскелетът на скафандъра Забромча тихо, придавайки сила на ръцете му и той вдигна двамата от пода. След това сгъна на колене, със скорост от 60 км в час се вряза в склона на планината. Търкут се строполи на пода, дори свръхмощният екзоскелет не може да издържи на грамадното натоварване. Но предпазните мерки бяха достатъчни, за да спаси Яков и Шереф от силата на сблъсъка. Стиснати в мрежите на еластичните колани, двамата пилоти подскочиха рязко напред и изгубиха съзнание. Търкут се Озова в непрогледна тъмнина. Опита се да помръдне, но не успя. Още две кобри бяха свалени междувременно, а товарните хеликоптери бяха съвсем близо зад тях. Сянката на Аспасия стоеше насред товалната стая дълбоко в недрата на планината Синай. Беше пъхнал вече в друг кристал, тъмночервен и висок само 70 см. Златисто сияние извираше от дръжката на меча, обгръщайки сянката на Аспасия. Върху гладките стени на стаята се проектираше панорамна картина от повърхността, сякаш той е стоеше на самия връх на планината и можеше да вижда ясно във всички посоки. Сянката на Аспасия вренчи поглед в последната «кобра», която летеше нагоре. Ослепителен лъч бликна от дръжката на меча и попадна право върху изображението на «кобрата». От върха на планината стърчеше 20 метров прът, от ирианския метал бжа, а накрая му сияеше златиста сфера. Сферата затрептя за трептя ги изстреля, поредната светкавица. И последната, кобра, беше взривена. В огневия от секна, че екипажът разчистваше купищата празни гилзи с помощта на лопати за ринене на сняг. Три цифрови брояча показваха постоянно намаляващите запаси от боеприпаси. След секунди, първият от тях, който следеше запасите от 25-мм куршуми, показа нула и картечницата замля. Другите две оръдия продължаваха стрелбата, но и техните запаси клоняха към свършване. Търкот се опитваше да овладее връхлитащата го паника. Презареди. нареди той на компютъра и гласът му отекна в затвореното пространство на шлема. Дъхът му секна, когато в продължение на няколко секунди не последва никаква реакция. Съед на екранът, трепна и оживя, а течащите по него цифри и буквени обозначения показваха, че компютърът презарежда програмите си, сянката на Аспасия без забелязал спускащите се от небето трасиращи снаряди, но за момента кобрите бяха по голямата заплаха. Едва сега той премести вниманието си върху кръжащия на планината. Ача Макумбър зърна на екрана появилото се насред мъглата сияние и си даде сметка, че те ще са следващата цел. Нямаше време за размисъл. Тя вдигна пръст и почука свърха му върху облака на екрана. В мига, когато удари светкавицата, двете оръдия изригнаха насреща лавина от 40 и 104 мм снаряди. Макумбър отдръпна ръка и я постави върху снимката на баба си, докато екранът се изпълваше с блясъка на носещата се към тях мълния. Призрак експлодира. Едва последният 105 мм снаряд, изстрелян от Макумбър, Попъдна право в целта и взриви златистата сфера. На 1200 метра понадолу, право в недрата на планината Синай, сянката на Аспасия извика и залитна назад, когато стените се разтърсиха и се покриха с черно-червени пукнатини, след което панорамната картина изчезна. Той се пресегна и докосна дръжката на меча, все още изпълнен с надежда, че древната технология няма да му измени, но екранът оставаше тъмен. Проклинайки, сянката на Аспасия извади меча от кристала и напусна стаята. А на върха на планината странната мъгла вече беше започнала да се разсейва. потокът от информация секна и екранът остана тъмен, преден план, нощно наблюдение, нареди търкот. Показа се горният люк, на трамото на Яков. Руснакът се опитваше да го отвори. Търкот се надигна, шереф чакаше в основата на стълбичката. Пилотът и вторият пилот лежаха в безсъзнание, притиснати от коланите върху седалките в центъра на скакалеца. Корпусът на извънземния летателен съд изглеждаше незасегнат, но нямаше енергозахранване. «Одръпни се», каза търкот на Яков. Руснакът се обърна изненадан и примижа в тъмнината. Мислех, че сме те загубили. Не мога да отворя люка. Търкот се изкатери, освободи манипулаторната ръка и натисна дръжката като вложи цялата сила на етзоскелета. Дръжката поддаде, Люкато отскочи нагоре и през отвора нахло ярка слънчева светлина. Търкут се изкатери и помогна на другите двама да излязат след него. Намираха се в подножието на върха, който все още бе скрит от странната мъгла. Но когато слязоха от скакалеца, тя бе започнала да се разсейва. първият – Black Hawk – кацна. От десантния отсеки скочиха дози на израелски командоси. Метнали раниците с експлозив през рамо, те затичаха към скалистия зъбер, където, както шереф им бе казал, трябваше да се намира вратата, сянката на Аспасия, Олюля, когато целият подземен комплекс се разтърси, тръгвайте, махна той на отряда въоръжени мъже, които очакваха заповедите му в тунела. Не поеха към входа на повърхността, където вече ги очакваше противникът, а към стаята, в която Лиза Дънкан продължаваше да е пленница на Граала. Ръбът на скакалеца се беше забил в планинския склон, на около 200 метра от скалистия зъбер. Търкот се огледа, недалеч от тях вече се приземяваха товарните вертолети и от тях скачаха командосите. Тримата мъже започнаха да се спускат надолу, Лиза Дънкан премигна и отвори очи. Чувстваше се като опоена, не можеше да контролира движенията си, главата й се въртеше. Опита се да вдигне ръка, да докосне нещо твърдо, но ръката отказваше да я слуша. Тя премигна отново, доволна, че поне тази малка част от тялото й се подчинява. Как се чувстваш, попита я сянката на аспасия, надвесен над нея. Дънкън направи опит да каже нещо, но устните и не я слушаха. Едва сега забеляза, че е облечен в жреческите одежди. Сега трябва да подхвана на сянката, но беше прекъснат от мощна експлозия, която накара стените да затръптят. Той се изправи и погледна мрачно нагоре, вземете я, нареди на хората. Първата вълна от 10 израелски командоси нахло през незабение отвор на взривената врата и веднага бе покосена от автоматична стрелба. Преди да влязат, командосите от втората група метнаха заслепяващи гранати. Те успяха да стигнат малко по-навътре и да избият част от дебнещите ги в засада противници, преди да бъдат повалени. Тунелът описваше лека извивка надолу и наляво, създавайки идеални условия за защитниците, които принуждаваха настъпващите командоси да плащат скъпо за всяка стъпка. Търк отбеснееше и настояваше час по-скоро да се хвърли в атака. Иаков една го удържа, докато първите две групи се опитваха да си пробият път, но бяха избити. Когато третата група се приготви за штурм, Търкот повече не можеше да издържа. Той блъсна руснака, завървайки го неподготвен, и се хвърли след командосите. Шереф успя да го застигне, остави на хората ми да свърша тази работа, зная как да им помогна, отвърна задъхано Търкот, кажи им да ме следват на 5 метра. Той изпревари първия от командосите и в същия миг бе ударен в гърдите от кратък автоматичен откус. Куршумите отскачаха от бомирания скафандър. Търкот вдигна своя тежък мъкка и повали кулци на стрелци. Той започна да се спуска надолу в тунела, като сваляше с кратки, полуавтоматични стрели движещите се цели. Израелските командоси го следваха отблизо. Още няколко пъти от бронята му отскачаха куршуми, без да го засегнат. Търкот стигна, тичаш едно разклонение, където стрелбата утихна. Спя и се огледа озадачено. Единият коридор продължаваше надолу, другият се изкачваше към повърхността, тук ще се разделим, съобщи той на Шереф, аз слизам долу. Половината от хората с мен, другите, начало с Яков, отиват нагоре, ще дойда с теб, възрази Яков. Търкот поклати глава, но съм на начало във вътрешната стена на шлема, иди с другите, повтори той. Не искаше да поверява дънкън на Шереф, ако командосите я откриеха там. Все още не му се доверяваше напълно. Не знаеше дали да вярва и на руснака, но поне го познаваше добре. Освен това, интуицията му подсказваше, че най-вероятно сянката на Аспасия и Дъмкън се намират в подземията. Той се втурна надолу в тунела и командосите го последваха. Яков и Шерев поведоха тяхната група нагоре по втория тунел. Движеха се предпазливо, очаквайки всеки момент да ги посрещнат с стрелба. И Яков местеше дулото на автомата наляво надясно, пръст на дясно, облял на на Тунелът се вля в голямо помещение, което беше съвсем празно, ако се изключат няколкото пулта за управление и аелиянско производство. В отсрещния край имаше друг тунел, натам, посочи Яков с автомата и останалите го последваха, пътят им бе препречен от залостена на врата. Търкот отстъпи назад, докато един от командосите поставяше експлозив. Той се олюля, когато взриват отъкна в тунела, след това се втурна през образовалия се отвор. Тук имаше голяма стая с много празни легла. Никакви врати, търкоти изруга, обърна се и си проправи път през командосите. Веднага щом прекрачи прага Яков си даде сметка, че е допуснал грешка. Намираше се в тясно помещение, от което нямаше друг изход. Подът под краката му се растърси. Шериф се присъедини към него и в мига, когато следващият командос понечи да влезе, цялата стая започна да се издига. Командосът скочи вътре, разминавайки се на косън в горния ръб на отвора. Бързо набраха скорост и профучаха покрай още няколко врати на други нива, но асанфюрат не спираше. По гладките стени не се виждаха никакви копчета. И Яков се облегна назад и насочи автомата към вратата, мисля, че отиваме към върха на планината той. Когато най-сетна стигна контролната зала, търкот се натъкна на настропаните пред шахтата на Асансьора командоси. си. Те набързо му предадоха какво се е случило. Две метални въжета на отсрещната стена на шахтата се движеха в противоположни посоки. Едното нагоре, второто надолу. Търкот не се поколеба дори за миг. Той скочи в шахтата и сграбчи въжето, което се издигаше нагоре. Манипулаторната ръка заскърца пронизително поважените нишки преди да ги стегне като менгиме. Сега и той се изкачваше нагоре. И Яков почувства, че тялото му олеква, което бе първият признак за забавяне на скоростта. А санцират спря, намираха се в просторна подземна кухина. В средата й имаше скакалец, а до него стърчеше висока фигура, облечена в странни дрехи и с корона на главата. Неколци на войници носеха нещо, овито с плътен бял плат и положено на дебели прати. Други двама придържаха улюляващата се Лиза Дънкан. И Яков изскочи от асансьора, притиснал към рамото си приклада на автомата. Шерев и другият командос го следваха отзад, никой да не мърда, изрева Яков. Сянката на Аспасия се извърна. Когато отметна назад качулката си, отдолу се показа главото лице, с изненадващо гладка кожа. Той се усмихна. О, големият труснак! Чувал съм за теб! Трудно се работи с твоите сънародници. Казах на Хитлер да не започвал нова нашествие, но той не ме послуша. Изби доста руснаци, а и от неговите сънародници немалко загинаха, така че накрая спечелихме. Поставете долу кивота. И махна вмахна с автомата, не мисля, че трябва да го правят, завъртя глава сянката на Аспасия. Той даде знак и двамата носачи започнаха да се катерят по столбичката към скакалеца. Спрете, извика Шерев. Сянката на Аспасия прекрачи в страни и Лиза Дънкан, която изглеждаше като опоена. Той стисна гърлото й и я притисна към себе си. В другата му ръка блесна острие, което опря в шията и, на мнозина съм видял сметката с това. Един повече за мен е без значение. За вас има ли? Не. Няма. Заяви Яков и се прицели. Автоматичният асансьор стигна върха. След това смени посоката и пое обратно. Вдигнал глава нагоре, търкот виждаше ясно плоското бяло дъно на асансьора, който се спускаше към него, изпълвайки цялата шахта. Нямаше къде да се скрие. В мига, когато се изравни със следващия отвор, той се отлъсна от стената и скочи през дупката, разминавайки се на сантиметри с впадащата кабина. Веднага, щом асансьорът отмина, търкот отново скочи в шахтата и изграби пълзящия нагоре кабел. Не прибързвай, посъветва сянката на Аспасия. Той кимна към двамата, които носеха кивота. За това сте дошли, нали? Само, че съм го минирал. И това също ви трябва. той посочи дрехите. Предпочитам да унищожа кивота, отколкото да го оставя в твои ръце, заяви спокойно Яков. Ти може би, но не и приятелят ти. Сянката на Аспасия погледна към Шерев. Той дойде тук, за да си върне камъните. Ако вземе в добавка и кивота, ще поднесе най-хубавия подарък на своята родина. Нали, господин Шерев, няма да ти позволим да си тръгнеш, заяви Шерев, застанал в страни, командосът беше зад него. Точка. Търкот избра този момент, за да нахлуе в помещението. Той се претъркули, скочи на крака, смъкна оръжието от ремъка и го насочи. Господа, мисля, че държат всички джокери, произнесе сянката на Аспасия, отстъпвайки назад, прикрит за тялото на Дънкан, пусния. Прогърме гласът на Търкот, усилен от външните говорители. Кивотът? Шереф направи движение с долото на автомата. Оставете го. И Яков изръмжа заплашително. Търкот го погледна и разбра какво се готви да направи Шереф. Не дай, викна той, не бива да му позволим да отнесе граала. Отвърна непреклонно Шереф. И двамата се сепнаха, когато Яков внезапно откри огън и куршумите преминаха през гърдите на Дънкан, удариха сянката на Аспасия и рикушираха от Тумина. Сянката на Аспасия изпусна дънкан и дръпна покривалото на кивота. В същия миг главите на двата херовима се извъртяха и поразиха с бликналите от очите и млачи двамата, които държаха върлините. Кивотът се сгромоля са на земята, а херовимите продължаваха да стрелят, единият лъч повали командоса, а вторият удари Шереф в рамото ги го завъртя. Стреснат от стрелбата на Яков, търкот се позабави, преди да натисне спусъка. Проектилът попадна в тялото на сянката на Аспасия и върху дрехите му раст голямо кърваво петно. Херовимът се обърна към Търкот и го порази право в гърдите, отмятайки го назад. Следващата цел беше Яков и блестящите, червени очи се вренчиха в него. Действайки инстинктивно, Търкот се хвърли в страни, сграбчи руснака и го събори на земята, поемайки лъчевите удари с скафандъра, заден план, нареди той. Сянката на Аспасия бе отворил кивота и държеше граала в ръка. С другата той сграбчи Дънкан и я повлече към люка на скакалеца, оставяйки след себе си кървави следи. Търкот се изправи на коляно и насочи тежкия мъка. Натисна с посъка и проектилът удари сянката на Аспасия в китката, откъсвайки я от тялото. Лишена от опора, Лиза Дънкан се строполи до скакалеца. От гърдите струеше кръв. Докато Търкот чакаше да се зареди следващият проектил, сянката на Аспасия се пъхна през отвора и изчезна вътре, отнасяйки със себе си Граала. Люкът хлопна, Търкот стреля, съзнавайки, че постъпва безсмислено, проектилът кошира от стената на скакалеца. В тавана на кухината се появи цепнатина, която започна бързо да се разширява. След изчезването на Граала Херовимът бе преостановил стрелбата и червените му очи бяха огаснали. Търкот се изправи и откри огън в движение, докато скакалецът бързо набираше скорост. Той се издигна над пода и се понесе към разширяващия се отвор в тавана. Търкот дотича до мястото, където лежаше Лиза. Очите ѝ бяха отворени и тя се опитваше да каже нещо, но се чуваше самохриптене. Отвори скафандъра, нареди търкот. Предната половина се завъртя в страни и той се измъкна навън, целият плувнал в пот. Коленичи до жената и я взе в ръцете си, Лиза. Очите й се завъртяха и се вренчиха в неговите. Мъчителна усмивка разкриви окървавените и устни. Знаех, че ще дойдеш. Съжалявам, обърках всичко. След това погледът ти по-тъмня и тялото й се отпусна безжизнено. 23. В полет обратният полет до зона 51 протече в пълно мълчание. Тялото на дънка беше положено на пода, покрито с одеяло. Иаков седеше с кръстил крака, с бутилка водка в скута. Кивотът бе останал при шерев. Търкот нямаше нито воля, нито желание да спори с израелците по този въпрос. Пък и можеше да ги разбере, имайки предвид жертвите, които бяха дали. Иаков, руснакът седеше в другия край на скакалеца и избягваше погледа му. Веднага щом пилотите се свестиха, те презаредиха скакалеца за обратния полет. През пода на извънземния летателен съд Търкот виждаше океана. Намираха се някъде в Атлантика. Сянката на Аспасия бе успял да избяга с Граала. Накъде? Скоро щяха да узнаят. За сега не му оставаше друго, освен да приеме фактите такива, каквито са. Приятелю, подхвана Яков, но Търкот го прекъсна. Не искам да слушам нищо, длъжен бях да опитам да го спра. И ти го знаеш, извади шаха, рече неочаквано Търкот. Ияков извади малкият джобен шахмат, отвори го и вземи една пешка, продължи Търкот. Ияков изпълни инструкциите му, това си ти, каза Търкот, и аз. И тя, той погледна тялото. Далеч пред тях изплува бреговата линия на щатите, приключих с това, заяви Търкот, ти я извади от играта, сега и аз напускам тази битка. 24. Марс, първият конвой от роботи достигна високото 4 км подножие на планината Олимп. Без да спират, те започнаха да проправят път през скалистата почва на планината. Върхът на вулкана се издигаше високо над тях, очертавайки се рязко на фона на червеникавото небе. Останалите роботи в Сидония продължаваха да разглобяват останките на черната мрежа и да ги товарят върху транспортери, които се насочваха право към планината Олимп, Китай. Двестата аилиянци бяха подредени в две редици между черните цилиндри и изхода. Всеки от тях стискаше копие в шестопръстата си ръка. Артът попита нещо чант на същия напевен език, с който холограмата в тунела посрещаше посетителите. Китаяцът отвърна. Без да обръща внимание на хибридите между хора и айлиянци, артът напусна погребалната зала и се отправи към стража компютър, а строените айлиянци го последваха. Накрая в залата останаха само Лексина, Коридан и Елек. Те се надигнаха неохотно и тръгнаха след останалите, свели глави като деца, които възрастните не забелязват, Тихият океан, двата самолетоносача, Вашингтон и Стенис, плаваха успоредно към Велиденския остров. В центъра на следващата ги флотилия бе разположен «Джар Вайкинг», а около него се бяха подредили останалите кораби от оперативни групи 78 и 79. Всички до един бяха под контрола на стража от Великденския остров, зона 51. Стъкалецът се спусна бедшумно върху площадката на хангара, където вече се беше събрала малка група с мълчани посрещачи. Майор Куин, Чеул. Лари Кинсейт и професор Муалама стояха безмълвно, докато Търкот и Яков сваляха тялото на Дънкан от скакалеца и го полагаха върху приготвената количка. Наистина съжалявам, проговори челу и хвана ръката на Търкот. Той само кимна, нямаше какво да каже. И Яков се надвеси на Куин и го попита нещо. Майорът му прошепна нещо в отговор, а ще я отведа в моргата, заяви Яков. Побот на количката към вратите на хангара, не я докосвай, внезапно Търкут му препречи пътя. Муала мазастана между тях, оставете на мен да се погрижа, предложи той, не ити, завъртя глава Търкут, Лари, направи го. Кинсейт кимна и хвана дръжките на количката. Търкут се остави на чело да го поведе към масансьора, другите ги последваха. Вървяха мълчаливо, едва когато влязоха в залата, майор Куин си позволи да наруши тишината. Проследихме скакалеца на сянката на Аспасия. Насочва се право към Великденския остров. Сега, търкот махна вяло с ръка, не желая да слушам, но, сър, майорко им младна, когато и чело упоклати отрицателно глава. Тя хвана отново търкот за ръката и го отведе в съседната стая. Приятелю, попхва на старата професорка, но телефонът зазвъня. Тя не му обърна внимание, скъпи приятелю, зная как се чувстваш. Телефонът продължаваше да звъни настойчиво. Най-накрая Челло го вдигна неохотно. Търкут използва възможността и се излегна на една койка, притвори очи. Не можеше да прогони видението на издахващата Лиза. Спомни си първия път, когато я видя на международното летище Дълес. Тогава тя го посрещна там, преди да пристигне в зона 51. Спомни си, Йонзи не забрави миг в къщата и в Колорадо, когато двамата се любоваха на изгрева. А сега трябваше да каже на сина и, че е мъртва. Майк, че го дърпаше за ръката, Майк. Търкото твори очи и я погледна въпросително. Ела с мен. Случило се е нещо важно. Той затвори очи. Не ме интересува какво е направил сянката на Аспасия. Нито какво става на Великденския остров, на Марс или където и да било, моля те. Търкут се обърна с гръб към нея. Престани, гласът на чело го удари като към шик, не си чак толкова важен. Думите й попаднаха в целта. Търкут спусна крака на пода. Е, добре. Какво има? Е, с мен. Търкут се почини, излязоха в коридора и стигнаха асансьора. Докато се изкачваха, Търкут се сети за асансьора в планината Синай. Какво щеше ще да стане, ако вместо нагоре бяха поели надолу? Ако той пръв се бе озовал в хангара с какалеца, дали би могъл да спре янката на Аспасия? Да спаси Лиза, да им отнеме Граала, а може би трябваше да застреля Яков още като го видя да вдига уражието. А сансюрът спия, че Лу излезе в големия хангар, подми на стакалците и пристъпи под яркото слънце на пустинята. Търкот не се досещаше за целта, към която вървяха, докато не преминаха две люлеещи се врати, зад които ги посрещна мразовит въздух и остра миризма на антисептик. Насреща им изскочи едра фигура, която стисна търкот в яките си ръце, толкова силно, че той изстена от болка. Трябва да го видиш, прогърми гласът на Яков, с очите си трябва да го видиш, приятелю, той завъртя търкот. Лиза Дънкан лежеше на аутопсионната маса. Търкот се облещи, уверен, че халюцинира. Затвори очи и ги отвори, но сцената оставаше непроменена. Лиза беше облечена с дълга окървавена риза. Очите ѝ бяха отворени. Тя завъртя глава към търкот, майк, протегна ръце към него. Ела при мен. Търкот се поколеба и това го очуди. Коя си ти? Една дълбока бръчка разцепи челото и майк. Професор Муалама наблюдаваше ставащото от дъното на дисекционната зала. Черните му очи не слизаха от лицето на Лиза дънкан. От ухото му се стичаше тъмна стройка кръв, коя си ти, повтори Търкот, изключил за всичко, освен за жената пред него. Лиза понечи да отвърне, но я прекъсна гласът на Майор Куин. Скакалецът с сянката на Аспасия, играла току-що е преминал щита около Великденския остров. Доларите еднакво 1912, долар соор еднакво моята библиотека. Издание ИК, БАРТ, 2001, ISBN, 954. Аудиокниги yeah. на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми